Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми. Първите 7. 7 по 8000 2001 201 6. Наръчник за изкачване на високи върхове. Боян Петров. Предговор. Нужни ли са ни върхове в живота? Върховете далеч ме са само високи точки от релефната карта в кабинета по география. Не са и места за вманячени туристи, влюбени трекери или амбициозни алпинисти. Върховете са преди всичко необитно поле за изява на човешкия дух и място да изпробваш уменията си за оцеляване в живота пряко и преносно. Мързеливите в душата си хора записват по едва няколко върха през цялото си съществуване. Когато се обърнат назад, Представителите на тази категория трудно нравят разлика между изминалите години, повечето им житейски дела се сливат в аморфна маса, от която с голямо усилие може да се извлече нещо запомнящо се. Активните хора работят, тренират и изкачват върхове. По пътя си те преодоляват редица стъпала, падат и стават, преборват съмнения и тързания и колкото по нагоре се изкачват. Толкова посилни и борбени стават. Увереността, че ще издържа. Транливите изпитания нараства пропорционално с тяхното преодоляване. Колкото по-често се провокираш и изправиш пред нови трудности, толкова помотивиращо става ежедневието, толкова повече ти се живее всеки ден. За мнозина върхът е точка, от която единствено се слиза надолу. За мен обаче то е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел. Тя е още по-трудна, още подалечна и с времето става все пожелана. Спускам се само, за да се подготвя още по-добре и пак да поема нагоре. И така животът ми преминава в планиране на нови скокове, изчисляване на рискове, изкачване на стотици малки върхове и гигантите за тях. Колкото по-висока е пирамидата на върха, от толкова повече блокчета е съставена. Почти не съм нов проекти, законто не съм пренесъл достатъчно от малките, но тежки блокчета в основата, не съм пролял необходимата кръв. Не съм съзерцавал стокици, изгреви и залези. Стъпването на най-високата точка винаги носи спокойствие. Давам си сметка, че щом съм горе, значи съм оцелил правилните стъпки по дългия път към облаците. Ставам и леко, крилата ми поръствате още няколко пера, а желанието за следващия връх е отново посето. Далеч съм от мисълта, че написаното в тази книга е изчерпателно и съответства на догмите в класическите учебници и ръководства по алпинизъм. Не съм професионален алпинист, а изследовател за ООО, почерни вдъхновения най-вече от собствените си несполуки и успехи. Описал съм своя път, подход и причините, поради които изкачвам върхове. Спрях се на числото 7, защото 8000 хилядниците са общо 14 и вече се намирам малко след средата на тази знаменита колекция, известна като Хималайската корона. От друга страна, първите 7 години са един от най-важните периоди в нашия живот. Тогава се формират повечето качества, определящи същността и целите ни. Можех да напиша още доста за организацията, храненето, тренировките и ежедневието по време на експедициите. Много от детайлите в подобни книги остават скрити и недоизказани, но нарочно пропуснах някои моменти, повечето от които пораждат въпроси и тревоги. Ще ги опиша по-нататък, надявам се, в вторите седем, когато ще съм преживял още трудности и ще съм записал в актива си нови върхове. Искам да съм сигурен в съветите, които давам, за да не ми тежи на съвестта, ако някой се нарани. И да не забравяме, животът повърховете е ужасно ветровит. Колкото по-високо стъпваш, толкова повече трябва да си отваряш очите и да удържаш неговите пориви. Тази книга няма да ви пренесе на върховете, тя просто ще ви даде насоки за подготовка и данни за планините, които евентуално ще поискате да искачите. Въдете смели, истински живи, поставяйте си дръзки цели и изкачвайте върхове. Първи стъпки в планините – Малявишки геройства В началото на 90-те години нямаше млада опинист в България който да не беше чел или чувал за него първото епично изкачване на северната стена на Мальовица, извършено от Константин Саваджиев и Георги Стоименов през август 1938 тръпки ме побиваха само като си помислих за трудностите, които предлага тази стена. В края на юли 1991 огнян Гадуларов ме покани да се пробваме да я изкатерим. По това време Оги имаше повече преодолени скално катерачни метри в сравнение с мен и се чувстваше поуверен да води. Разполагахме с едно старо и тежко 45-метрово клубно въже, 10-5 мъм, 10 ръчно ушити примки с полски карабинери и набор центрици. Оги носеше чешки бутонки, а аз бели китайски гуменки, с които бях катерил от цяло лято на Боянския камък. На 27 -ми юли стигнахме под стената към 11 ча. Линията на «класическия» тур се виждаше ясно. Екипирахме се и йоги поведе. Заредиха се въже след въжеги като в сън сравнително бързо преодолявахме всички трудни пасажи. След като изкатерихме метора за около 3 часа и половина, осъзнах, че излишно съм се натоварил психически предвид трудностите, които маршрутът ни предложи. Същото лято с Янко голомехов изкатери в туровете, варника. Славянския, навръх злия зъб, космонавти и «Народна армия», «Навръх иглата», «Българо-Френска дружба», «Навръх портала» и не само. При едно от излизанията на заслона, бак, се запозна с Валю върхарката, едно, Боби Пигов и Никола Леваков. От приказките им останах с впечатлението, че те почти живеят на заслона и катерят постоянно в района на дяволските игли и двоглав. С няколко приятели от тогавашната ми катеръчна компания събрахме пари и купихме от Боби Пигов 16 големи полски карабинера без муфи. Намерихме шофьорски колани от «Лада» и си ушихме седалки и примки за катерене. От Бай Иван, майстор на еспадрилите, който имаше ателие на Ул, Крумпопов, в Софийския квартал, Лозенец, си закупихме по един чифт, Бай Иванки, и започнахме да си мислим, че сме катерачи. Разгледка на Блиеновщица с Бай Иванки, април 1992 Първи стъпки в леденото катерене Бях на 18 години, когато през януари 1992 за първи път побох котки и тръгнах по ледопада Големия скакавец Фрила. Леденото катерене беше слабо популярно в България и единици от алпинистите ни имаха голям опит по модерните техники и сечива. Изкачването на 60-те метра в дясната, полегнала част на водопада отнемаше на почти всички свръзки, повече от 3 4 часа, след което те се прибираха в хижа, скакавица. За да раздуят каква сериозна работа са свършили, зъбите на котките, дебелец, бяха къси, а ъгълът им за атака беше изчислен за катерене по скали и замръзнали туфи. Клюновете на почти всички налични у нас сечива бяха прави, а дължината на дръжките варираха от 40 до 80 см. катеренето на отвесен лед беше все още мъчение. Големият скакавец в Рила е най-популярният ледопът за катерене в България, в февруари 2006-ти. на установка първите си ледени метри под надзора на Ружо и Сашо Фудовски, смъка печелех метър по метър нагоре. Постоянно ми се струваше, че полетам надолу, защото бях с неудобни кубинки, а зъбите на копките бяха захабени и едва задържаха на леда. Единствено чувството за баланс ме крепеше върху милиметрите метал, проникващи в синия лед. Руските титанови цеви се завиваха мъчно, а след изваждане ледът трудно можеше да бъде издухан от кухата цев. Катеренето по лед ми се стори по скоро мъчение и курс по оцеляване, отколкото удоволствие. Още си спомням как ми трепереха краката, когато се изкачих на 20 ма от основата на ледопада. Ледопадът Варна, февруари 2011 година по-късно, през февруари 1993, с нейна дъхания от курса за «Алпинист на Р.Б. Към туристическо дружество, Витоша, Бобо Иванов», взехме участие в първото демонстративно състезание по ледено катерене на ледопада Варна в Северния Джендем. Първия ден с възхищение гледахме как ловко катерят тогавашните майстори на тази нова за нас катеречна дисциплина. Разбира се, същевременно жадно попивахме как се организира цялата схема за катерене полет. На другия ден направихме и първия си самостоятелен опит за катерене в джендънска свръзка. На разположение имахме 45-метрово въже, два прави пикела по 50 см, две къси ледени ръце по 30 см. 4 петровски титаниеви цеви, 7-8 примки с големи карабинери и комплект дебелешки ексцентрици. Избрахме да изкатерим улея, който се пресича, за да се стигне до централната стена. Тръгнах да водя на първото водопътче и с няколко древни хитринки успях да го излеза. Нагоре следваше уле с малки ледени праччета. Боравех новобрански с екипировката, катерех бавно и почти всяко забиване с двете и изкарваше от равновесие. В един момент излязохме на ледопът, висок 15 на метра. Изглеждаше като сериозно препятствие. Започнах да го и по някоя време, почти внеслист от изтощение, издръпах до една странична площадка и направих осигуровка. Чак тогава видях, че съм изкачил само половината от водопада. Ледът над нас изглеждаше твърде отвесен, дострашен и да продължим и Бобо поведе в страни по замръзналите туфи. Нагоре по склона продължихме потуфи и скални прачете и след няколко часа се озовахме в горната част на тур, в водните дубки. Благодарни, че сме живи, с бодра крачка се прибрахме в хижа, плевен. Техниката за катерене по лед се разви с бърза скорост у нас след 1992 в средата на 1995 Кототев започна да ни снабдява от Франция с кривите пирани на Симон, а след 2000 се появиха сечивата с ергономична дръжка и закривени клюнове. По същото време Наско Ламбов от Варна пускаше на пазара малки серии с доста добри ледени цеви, направени лично от него, които дълги години бяха основните ни клинове за осигуряване. Всички тогавашни младежи се чувствахме сякаш сме ударили джакпота, ако успеехме да се снабдим с повече от 5 цеви и 2 сечива в рамките на година. Студентският ми живот не беше охолен, така че за да се оборудвам напълно за лед, трябваше да мина цели три зими. И макар да имахме от старите прави сечива с дебели клюнове и от руските цеви. С тях ни бяха необходими доста часове и мъки, за да изкатерим в рамките на деня някой от по-дългите ледопади в България. Сега благодарение на новите модели се чива катерим ледопадите с удоволствие, като се стремим да преодоляваме нестръмните им каскадни участъци. Школата на джендемските алпини е диусойният северен джендем подвръ. Ботев в Стара планина, без съмнение, е най-добрият български полигон за подготовка на алпинисти, мечтаещи за високи върхове. Суровите снежни условия от декември до края на март, трудният подход и отдалеченост, съчетанието на ледени каскади. Замръзнали туфи и скали с различна категория на трудност го правят място за универсална подготовка. От 1974 местното туристическо дружество организира в района традиционна алпинияда. За първи път взех участие в нея в края на януари 2000 включиха се над 60 алпинисти и зимни катерачи от цялата страна. Ръководител на проявата дълги години беше известният троянски алпинист и тогавашен директор на училището за планински водачи в село Черния 8 Минко Занковски. Схема на маршрутите по централната стена на Северния Джендем, автор – Владимир Владов. След 2007 инициативата беше продължена от Иван Мотафов, за когото не минава зима, без да обяви дата за провеждане на алпиниадата. Ословията в Северния по понякога са много близки до тези в Големите планини, в февруари 2005 Изходен пункт за всички изкачвания е хижа, плевен. В зависимост от ословията и лавинната обстановка се катери по трите големи ледопада, е височина между 60 120 м по централната стена или се правят различни траверси и ръбове. Почти винаги има случаи в които след пял ден катере на някои с не се завръщат в хижата и се оказва, че са останали да нощуват на стената, в стаята на метеоролозите навръх Ботев или в заслона Ботев. Не са редки и случаите с лавини, когато при подсичане на някои от олеите участници в проявата са повлечени от големи снежни маси. Спасителните акции по време на тези опинияди са често явление и традиционните участници сме свикнали, че в събота обикновено се катерим, а в неделя спасяваме някого. Джендемът винаги е пълен с изненади и поставя на изпитание екипировката, подготовката, издръжливостта и психиката на катерещите се. В поснежните зими се събираме сравнително малко хора и помня дни. Когато за достигането на тур, водните дубки ни трябваха 4 часа само за да стигнем до началото на маршрута, при нормални условия отнема около 40 минути. Самото катерене и прибиране отнемат по 7-10 часа и стигането на хижата при вечер винаги ни се струва като спасение от ада. В по зими подходът до маршрутите става лесно и бързо, много често единствено потреби и туфи. Джендемските алпинияди са оставили умен купища спомени за студ, виелици, огромни снегове, лавини, умора и трудности. Това са все препятствия, пред които се изправяш в големите планини, така че през подобна подготовка трябва да премине всеки, планираш катери в Памир, Хималайте или Каракорун. Спасителна акция в Северния Джендем, 31 януари 2010. В Северния Джендем се намират едни от най-високите ледени каскади у нас, най-високата от които достига до 120 ма, февруари 2002. Пред базата на училището за планински водачи в С. Черни 8 в Северния Джендем, 7 февруари 2016. Вечно младият Катарач. На скалите Кресел, Боженица на 30 март 2008, на най-възрастният скален Катарач в България, 60 годишният Янко Голомехов. В алпийските среди той беше известен като дядо Янко, защото възрастта му ярко контрастираше с тази на катерещите около него младоци. Запознах се с Янко през 1990 на една от клубните с Биркината Д. Витоша в София. Той беше човек на средна възраст, с учила, жилаво тяло и бърза походка. Беше започнал да се катери сравнително късно 33 годишен завършва курса в същия клуб след което изцяло посвещава живота си на катеренето. Засичахме се на комините и лакътник и аз с удоволствие се връзвах на неговото въже, защото знаех, че ще ме заведе на интересен маршрут. Преди всяко изкачване поглеждаше скалите, набелезваше откъде ще мине и тръгваше устремен нагоре. Веднага забелезах, че той катереше трудни скални маршрути, сякаш ги беше минавал стотици пъти. Това в много от случаите беше самата истина. Янко беше изключително педантичен катеръч и по време на почти 30 годишната си катерачна кариера беше изкатерил многократно всички маршрути до седма категория в района на лъкатнишките скали, Враца и Мальовица. За всяко изкачване си водеше бележки, които грижливо съхраняваше и винаги знаеше колко време, примки, френдове и клеми трябват за преминаването на маршрутите, които традиционно катереше. Независимо от състоянието си и травмите, винаги успяваше така да почини тялото си, че да премине маршрута без виск. Най-много се впечатлявах от лекотата, с която преодоляваше релефа, все едно танцуваше с скалите. На малявица разбрах, че катери и неосигурени маршрути, по които малци надразваха да тръгват. Винаги обичаше да бъде водач на и прав да се сблъсква с трудностите. На Янко-българските катерачи дължат разработването на сталните игри в долината на Ордина река в националния парк Рила. През годините той постепенно разработваше този обект с различни партньори, като влагаше цялата си душа, енергия и лични средства. При все, че имаше опит от памир и кавказ, един инцидент в биографията на Янко слага край на катеренето му полети и сня. Докато слиза отрезньовете на Витуша, той попада в лавина в улея. Бадиле, и в продължение на час се бори за оцеляването си под тоновете лед. От тогава се беше посветил само на трудните скални отвеси. През август 1994 бяхме в свръзка при изкачването на един от знаменитите скални турове в Алпите на навръх Птидрил. Въпреки че катерихме бързо, се наложи две свръзки да нощуваме върха на една малка площадка, провесили крака над еднокилометровата пропаст на западната стена. Янко приемаше незгодите да спи по тънкояке на 3000 маса с философско смирение и никога не всяваше паника по време на изкачване. Между 2000 и 2006 той няколко пъти успя да посети френските и италианските алпи, като извърши множество трудни изкачвания по Мармолада, Иглите на Чивета, Шамони, Арко и Пакленица. Негови партньори най-вече бяха Люба Хлебарова и Денислав Денчев Дени. В живота си извън скалите Янко работеше като техник към БТК. Беше избрал да поддържа уличните телефони в кварталите, Бояна и Княжево, където никой от колегите му не искаше да ходи, защото било стръмно. Почти всеки ден, след като пробягваше всички телефони в района си, той прескачаше до малкия тренировачен обект, Боянския камък, в гората над Бояна. Програмирана точност, почти без да говори. Изкачваше всички маршрути и траверси по няколко пъти и бързо се прибираше към дома си. Ако имаше повече време, отскачаше до комините, където преминаваше солово 4-5 маршрута по долния и горния комин, и до 6-4 вечерта се прибираше вкъщи. През последните си години Янко прекарваше по 6 месеца в Нью-Йорк, където се грижаше за внучката си. За останалите шестци идваше в България, за да катери и тренира. До фаталния за него 30 Мартянко Янко не беше спирал да се катери заради удоволствието от самото катерене, при това на възраст, на която почти всички алпинисти отдавна са считани за пенсионери, но не и Янко. Всеки път, щом го срещнах, се чудех как така е успял да се запази. Откакто го помнех, той почти не се беше променил и очевидно катерачните му занимания и тренировки го поддържаха в перфектна спортна форма. Когато времето беше лошо или студено и не ставаше за катерене, Янко изкачваше скоростно черни връх и в ранния следобед вече се прибираше вкъщи. Ще го запомня с неговата всеотдейност към катеренето, педантичност в ежедневието, с свежото му излъчване и усмивка, вродения му финес, интелект и скромност, зад които седеше един вечно млад катерач. В с Янко по маршрута на бонати и на връх в Алпите. Август 1994 Първи стъпки в Алпите, през лятото на 1992 станаха две години и половина, откакто се катърех по скали, бях изкачил доста турове по лакътник, комините и мальовица. Водех спокойно, шестици, и имах представа за високите планини от няколко четирихилядника в Казахстан. Порано през същата година, на една от тълпини на Мальовица, се запознах със София Фотева, Софи, която вече беше посещавала Алпите и се беше заразила трайно от невероятните възможности за катерене в района на Шамуни. Софи учеше в УАСГ, тогава и и беше с една година по голяма от мен. В квартирата, която делеше с приятелката си Дора, тя няколко пъти ми разказа за схемата, по която се стига до Алпите. За да пътуваш докъдето и да е в Западна Европа в началото на 90-те години, се изискваха визи. Майка ми живее във Франция от 1990, поради което има местен паспорт и аз можех да осигуря френските и италианските транзитни визи за пътуването, планирано от мен и Софи. Първо Софи ми показа на картата кои катеръчни обекти иска да посетим, а аз направих план как да стигнем до там. Събрахме необходимата за един месец екипировка, бащата на Софи ни купи билети за рейса до Будапеща, откъдето се прехвърлихме на влак, и с три огромни раници на 1 август 1992 пристигнахме в Триест. Софи беше излагала родителите си, че ще продължим да пътуваме с автобуси, но изначално планът ми беше да се движим само на автостоп. В джоба си имах предвидени за един месец около 250 штатски долара и малко френски франкове. Софи също имаше горе-долу толкова, както и малко италиански лири. Беше началото на сезона на отпуските и жегата беше кошмарна. Аз обаче имах опит със стопаджийството. Излязохме на магистралата, написахме на един картон, майлано, и стопът потръгна. Аз говорех английски, Софи френски, а съвсем скоро научихме и ключовите фрази на пътния, италиански. За два дни и половина стигнахме до Дижон, където живее майка ми. Решихме, че оттам трябва да отидем до Барселона, за да си купим тупе с лейзър, на марката «Бореал». Два дни покъсно посетихме града, взехме си по един чифт и се върнахме при майка ми, минавайки през Андора. Пътюм спирахме по разни малки катеръчни обекти и задобрявахме все повече и повече. След кратка почивка се насочихме към шамони. С широко отворени очи обикаляхме по магазините за екипировка, но не можехме да си позволим почти нищо. Живеехме в малката ни палатка до оградата на градските гробища и следяхме прогнозата за времето, която изнасяха на стената в «Дома на гидовете». След няколко дни качих Софи заедно с раниците на лифта за Синьото езеро, а аз се придвижих пеша до основата на иглите на Шамони. Направихме лагер и три дни катерехме на воляно красив и здрав гранит. Оттам преминахме през тунела, Монблаи, и влязохме в Италия, устремени към доломитите. Стигнахме до Кортина Дампецо, където се отбихме в една книжарница, за да направим справка какво може да катерим тук. Основната ни цел беше стената на Мармолада, но преди това искахме да заграем някъде другаде. Поехме към знаменитите скални кули Тречиме ди Лаваредо и изкатерихме Торана Тасин на Чима Пиколисима следващите дни изкатерихме още няколко маршрута по скалите около Кортина. Щом се почувствахме готови, тръгнахме към Мармолада. В заслона, в Алиер, Софи прерисува схемата на една от класическите линии и тура – Винацър-Кастилиони. Станахме рано на другия ден и още още потъмно бяхме под огромната черна стена. Поведохи и нагоре всичко тръгна отлично. Сменяхме се във водачеството, катерихме чисто и много бързо. Основният проблем по време на цялото ни катерачнотор турне беше, че катерихме с 33-метрово единично въже и го почти никога не стигаше до оригиналните осигуровки. Това налагаше редица импровизации и неудобни схеми за организиране на площадки. Инвентърат ни включваше 12-13 примки, 2-3 френда, комплект ексцентрици и клеми. Около обяд стигнахме та. нар, тераса медиана. Заваля проливен дъжд, но успяхме да се скрием в някакви плитки ниши и прекарахме под капките около час. Изчакахме малко да се оттече и продължихме. В късния следовед щастиво излязохме на ръба. И за двамата това изкачване беше първата ни хилядаметрова стена. За слизането знаехме, че е поледник, но само толкова. Видяхме станцията на лифта и се насочихме към нея по права линия. Беше краят на август, а около нас караха ски. По едно време се разделихме, защото се спуснахме по различни трасета надолу. Когато пак се събрахме, Софи вдигна ръцете си и изглеждаха ужасно. Беше паднала на ледника и се беше опитала да намали скоростта на пързеляното съдлани. В резултат целите и ръце бяха силно наранени и кръвта се стичаше от всякъде. Превързах я, както можех, и бързо слязохме до лифтената станция. Оттам веднага взеха случая при сърце и извикаха бърза помощ, която закара Софи в местната болница. Докато я преглеждаха и превързваха, аз заобиколих цялата стена, качих се отново до заслона, фалиер, където си бяхме оставили голяма част от багажа, и потъмно го смъкнах до паркинга на селото. Докараха Софи около полунощ, ръцете й бяха плътно бинтовани. Прибирането ни до България беше истинско мъчение. Стопаджийството с момиче с две превързани ръце беше тежко, но предизвикваше съжаление, затова ни качваха и ни разпитваха какво е станало. Вече бяхме доста напреднали с езика, така че им обяснявахме почти изцяло на италиански. Като ни оставяше на някой разклон, всеки втори шофьор ми буташе тайно по 50 долара и ми кимваше към Софи. Така стигнахме до бриндизи и с последните си пари купихме билети за ферибота до Гърция. Надявахме се, че на място ще си вадим визи. След 12 часа бяхме в Ибуменица. Щом разбраха, че сме без визи, гърците не ни позволиха да напуснем кораба и се наложи да отплаваме обратно към Италия. В Бриндизи научихме, че най-близкото гръцко консулство е на около 120 км в Бари. Два часа по-късно бяхме където трябва. Беше събота след обед, така че планирахме да спим някъде в района и да чакаме консулството да отвори в понеделник. Парите ни привършваха и се хранехме основно с мукини, грозде и, когато се намираха, домати. Докато седяхме унили в жегата пред консулството, изведнъж се появиха две коли, от които слезе гръцко семейство. Един мъж отключи вратата на сградата и пусна гърците вътре. Изглежда, ги бяха ограбили и трябваше спешно да им се издадат някакви документи. Обяснихме какъв е нашият случай и след половин час имахме транзитни визи за гърция. След още два часа вече бяхме в офиса на фериботната компания. Останалите ни около 20 долара нямаше да стигнат и за половин билет. Тръснахме трите си огромни раници по средата на офиса и смигнах на Софи да започне да плаче, като си гледа бинтованите ръце. Аз заобяснявах с жестове и викове каква драма сме преживели, как са ни върнали от Гърция. Кат сме похарчили последните си пари за визите, как ако не се превържат, ръцете на Софи ще се инфектират и та, на. След около час Вайтане и сълзи една от жените се смили, обади се на шефа си и ни даде бордни карти. Вечерта се качихме на съшия ферибот, с който по порано. Беше началото на септември и отпуските бяха свършили, така че се оказахме почти единствените пасажери. По време на плаването преживяхме сериозна буря и се наложи да помогнем на екипажа да подреди бъркотията, която се възцари по борда. На сутринта ни нахраниха и ни дадоха остатъци храна за изпът. Успешно пресякохме гръцката граница от втория опит и веднага застанахме на пътя с вдигнати пални. След два дни бяхме на кулата и влязохме пеша в България. За 38 дни бяхме изминали над 5000 кмъс около 100 стопа. В следващите години още два пъти пътешествахме в Европа на автоступ. Станахме вещи стопаджи и правихме между 400 и 1000 км на ден. По този начин успяхме да изкатерим много върхове в Алпите, Пиринеите и Апенините. Европейските планини ги опознах добре и ми станаха тесни. Тренировките и, княжевският подход към върховете, старото правило, повече под тренировките, по-малко кръв боя, е прекалено вярно, за да бъде подценявано. В основата на всяко постижение или изкачен връх, без съмнение, стоят количеството и качеството на подготовките, които го предшестват. Вече многократно съм се обеждавал, че ако упорито следваш утвърден се времето и личния опит тренировачен цикъл, започваш все по-лесно да достигаш големите цели. Не напразно споменавам личния опит, защото именно той потвърждава кое натоварване е най-подходящо за твоя организъм, Крака, мускули, ритъм и мисловна нагласа. През първите години, прекарани в търсене на правилните, за мен тренировачен цикъл и вид на товарване, установих, че не мога да тичам на равно трасе, на стадионни или по алеи в парка. Въпреки, че имам достатъчно равни полигони, съвсем близо до вкъщи, чувствах, че ми е еднообразно. Монотонно и най-вече прекалено лесно. За да напредна по равното, трябваше да удължа времето за тренировка което така и не направих. Още в началото ми стана ясно, че най-добрата тренировка за катерене на върхове изисква катерене на върхове. Пито джогингът. Нито пътеките в фитнес-залите, нито пистовото или кросс-кантри пито плуването можеха да подготвят така специфично краката ми, както бързото изкачване по стръмни склонове с преодоляване на над 700 ма денивелация от старта до финала. Живея в полите на Витоша и тя винаги е била най-лесно достъпният ми тренировачен полигон. Трасето, по което тренирам от 2000 на сам, тръгва от минералния извор при колелото на трамвай 5 в кв. Княжево минава в просеката под неработещия княжевски лифт и завършва на горната му станция на връх Копитото, 1347 м. Дължината на трасето е точно 2,5 ма, а денивелацията е 750 м. от самото начало си набелезах коя пътека е хем най-стръмна, хем най-проходима. Започнах да тренирам, но не особено системно, а само 2-3 месеца преди изкачването на някой от първите си върхове. С времето установих, че колкото по-големи бяха прекъсванията между отделните тренировачни цикли, толкова трудно влизах във форма за следващия връх. През 2003 вече знаех, че добра форма мога да поддържам само ако въобще не излизам от нея. Това означаваше да се абонирам за трасето до купитото и независимо дали имам връх пред себе си, да тренирам постоянно. Впоследствие премахнах ограничението Лошо време. Започнах да тренирам през нощта, както и преди, след и по време на дъжд, снеговалеж, силен вятър или студ. Екипировката, която имат повечето от вас, е напълно достатъчна за целта никоя от горните условия не е причина да си останете на топло в къщи. С натрупването на опит се убедих, че колкото потрудни бяха условията Патрасето, толкова повече се приближавах до реалните условия, които ме чакаха в планините. До ден днешен особено високо ценя тренировките с биенето на партина в дълбок сняг по странен склон. Те не самоподобяват техниката и скоростта за проправяне на партийната, но и коремните мускули се стягат значително повече, отколкото през летните месеци. Това е така поради непрекъснатата нужда от високо изнасяне на крака за всяка крачка в дълбокия сняк. Освен това периодично измервах теглото си, обиколките на празците, бедрата и ханша, Затова от един момент нататък успях да ги застопоря и за последните десетина години поддържам приблизително сходни размери. През различни периоди редувах физическа и техническа подготовка и никога не пренебрегвах някои от елементите. Интензивните тренировки на купитото продължаваха не повече от 1 час и 30 минути и задължително не надхвърлях повече от 3 изкачвания седмично. В зависимост от условията и сезона изкачванията траеха между 41 и 51 минути. След като започнах да се натовървам с 6 до 10 литра минерална вода, времената ми станаха между 45 и 52 минути. Стараех се всяка четвърта тренировка да е за издръжливост, което означаваше да тръгвам от Княжево и да стигам през купитото до Черни връх, като се връщах по същия път – 28 км, плюс 165 м, 6 7 часа, или през златните мостове – 31 км. Плюс 1,650 ма, 6, 7, 30 часа. Поне веднъж месечно се изкачвах от Боровец до мусалас Траверс през Финца и Връх и Речек, 21,24 кма, плюс 1,575 ма, зимно 7-8 часа, или изминавах Траверса от Чепърша, Малиовица, през североизточния ръб на Връх Малиовица, петите е за Слона, Бълъка, Страшното езеро Хижа, Малиовица, Чепърша. Малювица 17-18 км, зимно 6-8 часа. През зимните месеци се усъвършенствах технически на и комините Северната стена на връх Вихрен, ледовете над Хижа, скакавица, Седемтерилски езера и Микстовите маршрути на Северния Джендем. Нощните тренировки имитират добре условията за нощните атаки към върховете Снимка и Воданчев. Доста сходен тренировачен режим през годините, с активен стремеж към 8000 хилядниците имаше и Дойчин Боянов. Също родом от Ква, Тняжево, той катереше по почти същите маршрути към Копитото и Черни връх. Именно в резултат на тези тренировки Дуйчин направи отлични представения в множество планини по целия свят, включително и безкислородно изкачване на Еверест, 2004 К2 2005 до 8200, м, Нанга Парбът 2006 и Гашербрум Ай 2009. През 2005 нарекохме трасетата и тренировъчната ни техника Княжеския подход към върховете. За 12 години, 2004 2016 двамата с дойчин сме изкачили общо 98000 6 000, 000 и десетки върхове с височина между 4000 и 6500 м. Сред приятелите си не открив други съседи да са се развихрили толкова много в планините по света. Съвети за начинаещи, като за начало си поставете за цел да откриете стръмна пътека с дължина не повече от 3 км. Огледайте се за просеки под лифтове или далеко проводи. Намерете най-стръмния и по възможност най-дългия склон, до който се стига най-бързо от дома ви. В идеалния вариант денивелацията между старта и финала е над 800 ма и по трасето почти отсъстват хоризонтални участъци. Ако денивелацията е под 500 ма, то тогава ще трябва да я качвате и слизате поне по два пъти в рамките на една тренировка. Проучете коя е най-лесно проходимата и пряка пътека до най-високата точка. Ако пътеката има прекалено много серпентини, за целите на тренировката пробвайте да я поизправите. В случай, че въобще няма пътека, намерете естествена просека и я разширете, до около метър широчина, с градинарска ножица, трион и дори с лопата при нужда. Стремете се да я облагородите, така че да става запреминаване по всяко време, включително и след обилен снеговалеж или летен порой. Направете пробно изкачване, за да отбележите къде са трудните, хлъзгави, неукрепени, каменисти, песъчливи, места, и ги стабилизирайте, така че да не създават опасност от падане дори при бързо изкачване. Започнете тренировки, като освен междуначалната и крайната точка засичайте времето си за достигане на поне една междинна точка, дърво, камък, пресичане на пътека или други ориентири. Веднага след края на тренировката запишете всички резултати в тефтер, на телефон или компютър. Веднъж годишно правите прочистване и поддръжка на пътеката. Тренировките за изкачване на върхове имат за цел да ви превърнат в универсален катеръч когото се развити равномерно следните качества, ефективна мускулатура, която прави възможно катеренето с изнасяне на багаж по стръмни склонове, със сили без наличие на дълбок сняк, достатъчно издържливост, тренирана мускулатура и економична техника на изкачване и слизане по всякакви терени в продължение на поне 16 18 часа. Висока техническа подготовка отлично рафинирана с времето техника за боравене за всички технически средства, служащи за придвижване по сняг, фирн, лед и въжета кутки, пикели, щеки, самохвати, щифтове, осмици и т. ако вече имате рафинирана техника за катеряне по различни терени стъли, лед и микс, но другите ви качества са по слабо развити. Разпределението на трите вида тренировки е приблизително 50% интензивни тренировки, 30% за издържливост и 20% за техника. Редуването на тренировките е оптималният вариант, защото така равномерно ще развивате и поддържате всички качества. Запомнете, че най-добри резултати ще имате, ако тренирате постоянно. По този начин организмът ви свиква със специфичността и обема на вашите натоварвания. Само тогава тялото ви ще синтезира достатъчно ензими за управление на точно тези натоварвания и ще натрупва именно веществата, необходими за преодоляването на стоящите пред вас цели. Това създава основа за постепенно увеличаване на натоварванията, като в зависимост от нивото си начинаещите ще увеличават по бързо скоростта по изкачванията в сравнение с напредналите. Повечето постоянно трениращи се намират в зоната на максималните си стойности и подобренията при тя стават след много повторения, но независимо от фазата, в която се намирате, периодично трябва да добавяте нови натоварвания, които са само допълнение към основния фокус на всяка тренировка. По този начин давате възможност на тялото ви да се адаптира към движения, които се срещат в катеренето, но обикновено не са цент в подготовката ви. Тактика на интензивните тренировки за катерене на върхове. Високоинтензивните тренировки са със сравнително кратка продължителност – 6-0 минус 90 минути, развиват аеробна и анаеробна издържливост, мускулна маса и експлозивност. Общи съвети, ако трасето ви е стръмно и каменисто, започнете да тренирате с нормални, трисезонни, трекин обувки, защото държат добре глезена, щеки, неподълги от 120 см и лека раница. На старта преценете обстановката нагоре и тръгнете облечени така, че да не се налага да спирате, за да се събличате или обличате. Всяко спиране обърква времето ви и нарушава ритъма на натоварването. Не се отказвайте да тренирате, ако е валяло или предстои да вали дъжд или сняг. След дъжд трасето омеква и това действа много щадящо за колената ви. След сняг трудността на изкачването се увеличава, с което се усилва многократно ефектът от тренировката. Щом свикнете с особеностите на пътеката, си изградете тактика къде и как може да увеличавате скоростта, дори и минимално. Продължителността на интензивната тренировка не трябва да надвишава 1 час и 30 минути. Етап първи след десетина тренировки по едно и също трасе ще добиете представа какво е минималното, максималното и средното време за преминаване при различните условия. В един момент вече ще завършвате с доста сходни финални времена. Понататъчното подобяване на времената ще става на малки стъпки, само след много точен разчет на стъпванията по трасето, умишлено увеличаване в дължината на крачката, промяна на ъгъла на атака на склона, т. е. Намаляване на наклона на вялото към склона, или значително подобряване на общата ви издържливост, което обикновено изисква много време и постоянство. Научите се да използвате щеки, като избутвате или набирате с ръце на всяка крачка. Свикналите с щеки опитни играчи успяват да си помагат и с ръцете и така улекотяват натоварването на краката с около 10-15%. Етап 2, решителната крачка, която трябва да предприемете, за да подобрите ефекта от тренировките ви е обременяването с тежест в раницата. В идеалния случай ще използвате бутилки, туба с вода с общо тегло от 8% до 12% от вашето собствено. За 80 кг човек това означава приблизително от 6,5 до 9,5 литра вода. Които се носят от начална до крайна точка. След като излеете всичката вода в крайната точка, сте готови да слизате надолу. Тренировка с повече от 12% от теглото ви ще изисква наимоверно усилие и със сигурност поздравите от вас ще изнесе багажа догоре, но сцената на преумора и потенциална травма в гръбната или кръста. Запомнете, че тренировките стежа с тежест целят не да изнесете голям товар, а да свикнете да изнасяте среден товар със същата скорост на изкачване, както при тренировката без товар в етап 1. При постоянство целта обикновено се постига след около 1 до 3 месеца след началото на обременяването. Тактика на тренировките за издръжливост: ако тренирате за изкачване на високи върхове, Имайте предвид, че не трябва да прекалявате с продължителността и разстоянието, което изминавате за ден. Не прекрачвайте границата и не се превръщайте в утрамаратонци. Тренировките за издържливост не бива да надвишават 30% от общия обем на товарвания, на които се подлагате. Тренирайте с бързи преходи от по 20 до 30 км, с обща положителна денивелация от 1500 до 3000 м и продължителност на повече от 7-10 часа. Такива обичайно са разстоянията по време на тренингите до базовите лагери. Усилията в тези тренировки трябва да се равняват на количеството енергия, което приблизително ще изразходите в дните за атака и слизане от висок връх. Слизането като е елемент от качването Формално погледнато, слизането е 50% от всяко изкачване. Поради това тренировките за слизане са също толкова важни, колкото тези за изкачване. Докато слизаме, натоварваме съвсем други мускулни групи, връзки и сухожилия. За да тренирате слизане, най-добре е да нямате проблеми с колената или стари травни. Крайната цел на тренировките от този тип е безпроблемно да се спускате до изходната точка на страмния склон за около 1-3 от времето, за което сте го изкачили. Продължителността на слизането по смесени или стремно стъпаловидно равни, склонове трябва да бъде около 1-2 от времето за изкачване. След като добре опознаете трасето за слизане, може да е различно от това закачване, започнете постепенно да увеличавате скоростта. Помагайте си с щеките за баланс или отнемане от натоварването мазавоите. В големите планини бързото слизане всъщност скъсява значително времето, през което сте изложени на всички опасности, разреден въздух, лавини, разваляне на времето в следобедните часове и т.н. По склоновете в зоната над 7000 м. Възстановяване и поддръжка след тренировки и ефектът от тренировките ще е много по-голям, а възможностите за травмиране по-малки, ако успеете да се възстановите достатъчно преди следващото натоварване. Спортните магазини, дрогериите и аптеките предлагат голямо разнообразие от готови течности и прахове за възстановяване след тежки натоварвания. Въпрос на личен избор и усещане е да направите тестове с няколко препарата така че да прецените коя от смеските ви е най-вкусна, приятна и няма странични ефекти. Обикновено, но не винаги, по скъпите варианти с подобри качества. Ако след тренировка получите болки в колената, ги намажете с подходящ гел с кето или бопрофен в комбинация е хранителна добавка, съдържаща колаген, хундроихитин и глюкозамин. При условие, че болките продължат и през следващите дни, не предприемайте тренировки и починете добре. До 2 часа след тежки и продължителни натоварвания задължително вземете доза от органичен магнезиев нитрат е магнезиев оксид, независимо че магнезиево съединение може да е включено и в тъчността, която пиете след тренировка. Никога не прекалявайте с натоварванията и запомнете правилото, че почивката прави шампиона. Най-добрите времена по трасетата, на които тренирам, съм правил именно след едноседмични или по дълги почивки. Епепет първият ми 5000 ник, връх и височина. Голям Епепън. Боюк Агри 5137. Планина и държава. Самостоятелен къснопиоценски стратовулкан в северо-источна Турция. На границата с Иран и Армения първо изкачване. 1829. От група, ръководена от Дъра Фридрих Пар от първо българско изкачване. Лятото на 1972. От група на ТД Алеко София. Нормален маршрут лагер 1, 3200 м лагер 2, 4200 м разлика от лагер до върха, 937 м арабският масив се намира в източна Турция, съвсем близо до границата е Армения и Иран. В геологично отношение масивът е Късноплиоценски стратовулкан, е триетежен строеж и е изграден от Базалти и Андезито Базалти. Двата близко разположени коносообразни върха. Голям Арарат, Боюк Агри 5137 М и Малък Арарат, Кулк Агри 3925 м, са двата най-големи вулкана на арменското плато. Връхните части на големия Арарат, намиращи се над 5000 М, са вечно покрити следена шапка, от която в почти всички страни се спускат ледени езици. Някои от тези езици достигат до 4200 М. Изходен пункт за изкачването е град Добобаязит, разположен на около 20 км от южната основа на Конуса. Обикновено с камиони или коли с висока проходимост се достига до към 2800 М, откъдето започва пътеката за базовия лагер, Ясил е камп, който е разположен на 3200 М. От 1999 Турската федерация по алпинизъм започна да организира ежегодни международни изкачвания на връха Рарат. Първа покана за участие в проявата пристигна в офиса на БАТ-1, през септември 1999 и в края на октомври същата година Николай Петков, БАК и Веселин Стефанов. Търново, заминаха за участие в първата среща. Въпреки упоритите опити поради прясно навалел сняг, гъста мъгла и силен вятър, никой от групата не успя да изкачи върха. След размяна на няколко факса с Турската федерация по алпинизъм в периода юли-август 2000 се стигна до споразумението за участието на отбор от 10 български алпинисти вместо предлагания първоначално състав от 4 души. В крайния състав на отбора взеха участие Валерия Цолова и Боян Петров, София и Явор Сенов. Русе, Тако Младенов, Пловдив, Иван Павлов, Йордан Балканджиев, Веселин Стефанов, Търново, Дин Томов, Георги Пеев и Димитър Райков, Сливен. Визите извадихме без проблеми от посолството в София и от консулството в Бургас. Според изпретената ни програма за мероприятието всички участници трябваше да се съберат в Ерзорум на 26 август 2000, но там отпътувахме за Добобаязит, за да участваме в церемонията по откриване на проявата. С характерната за турците помпозност и официалност беше даден стартът на изкачването в присъствието на около 120 участници от 11 държави. На 28.08 сутринта се натоварихме на три камиона и потеглихме. Спряхме в едно поделение за командоси, откъдето към нас се присъединиха около 10 войници и няколко офицери, въоръжени с автомати и леки картечници. Конвоят беше по-скоро демонстрация на възможности, отколкото необходима охрана на групата ни. При всяко подълго спиране на камионите войниците се разпръсваха и заемаха положение за отбрана. На другия ден се качихме до штурмовия лагер на 4200 м. На 3.08 тръгнахме нагоре в 5.45, от ръководството на 64-годишния водачи и смет. Задминавайки две от групите преди нас, към 9.15, стигнахме в началото на ледниковата шапка и спряхме, за да сложим котките. Към върха следваше полегнал склон с наклон около 20 градуса, на който домакините ни бяха фиксирали парапети. Само с щеки и котки крачех бързо нагоре и в 9,45 45 че, стигнах върха. Първият ми петхилядник за миг останах леко разочарован, че усилията за качването му бяха прекадено малко, нямаше драматизъм и всичко беше минало твърде гладко. Вятърът беше доста силен, около 80 км. Ч. Но всички размахваха знамена и се опитваха да съобщат за успеха по мобилните си телефони, на самия връх имаше една наметна плоча и два забити метални пръта. В 10-15 всички българи се събрахме и си направихме групова снимка с намето. На следващия ден се проведе гръмка заключителна церемония на проявата. Домакините щедро раздадоха отборни купи, стъклени сувенири и грамоти за участие. От изкачването заключив, че петхилядниците не са никакво предизвикателство за физическите ми възможности, бях на 27 години. Навърха пристигнах с огромен резерв от сила, без никакво главоболие и усещане за изнемога. Все добри знаци, че хоризонтът за високи върхове е отворен и бъдещето ми зависи единствено от собствената ми воля. Овладяване на тактиката за успех Барал, уда Пик, Първи опит, върхи Височина, Балт, Пик, Барлат, пек 8047 М. Планина и държава, Каракорум, на границата между Пакистан и Китай Първо изкачване, 9 юни 1957 От Херман Бул, Курт Димбергер, Маркус Шмук и Фриц Винтерштелер Първо българско изкачване, 1 юли 1990 Робки Суммит, 8035 М от Минко Занковски, Емануил Деянов и Тодор Тодоров, 23 юли 2001 Петко Тотев и Станимир Желясков вероятно изкачват Баруат Пеакмен Сумит 8047 М, но не представят никакви доказателства 23 юли 2014 Баруат Пеакмен Сумит 8047 М от Боян Петров и Иван Томов нормален маршрут базов лагер 4820 малагер лагер 1, 5674 малагер 2, 6200 малагер лагер 3, 7064 ма седлото барла, пеат 7852 ма разлика от лазът до върха, 983 ма. През есента на 2000 управителният съвет на БАК за решение за организацията на експедицията. Хидън пик 2.001. С напредване на времето обаче експедицията се пренасочи към съседния Броуд пик 8.047 м, а крайната цел на проекта беше формулирана като к 22002 През пролета на 2001 нямаше много време за тежки процедури по съставянето на национален отбор по алпинизъм, така че потенциалните участници в експедицията бяха селектирани само на базата на алпийските им биографии. Ключово условие, поради което селекцията намаля по естествен път, беше задължителната лична вноска от 1500 лева в експедиционния бюджет. За ръководител беше определен Николай Петков, но дейно участие в организацията и осигуряването на спонсори взе един котомов от Сливен. Поради недостиг на средства беше решено, че цялата храна и екипировка за експедицията ще пътува с камион от София до Исламабад. По заможните експедиционери си купиха билети за самолет, а поклетите участници се подготвихме за дългия 6500 път до Пакистан. По суша до Исламабад, отговорната задача да бъдат шофьори на керва на блестящо изпълниха братята от Сливен Пенко Райков и Димитър Райков. Бомбата. Навигатори бяхме аз, Дойчин Боянов и Станимир Желясков. Целият багаж се състоеше от около 80 броя 25-килограмови пакети, упаковани в яркожълти нейлонови бликове. Пренасяхме храни, експедиционна екипировка, лични денкове, раници, 100 литра княжевска минерална вода и 3 стека бира в кенчета. Общо над втори 5 тона. Бай горчо, на бъта с две, ни подари надуваеми дюшеци, които положихме върху багажа. Валя Цолова, тогава секретар в БАК, ни връчих от документи, списъци, застраховки, митнически декларации, официални писма и та. Не. Залепихме голяма лепенка на спойлера, гласяща «Национална експедиция – Броуд Пик 2001» и камиончето изглеждаше готово за път. Заминахме на 6 юни 2001 Дин Котомов и господин Гинев ни изпроводиха с Бяла Лада до турската граница. Нашите митничари не проявиха особен интерес към багажа ни и ни пожелаха успех. Турските митничари ни мотаха дълго, хлатеха глави, прехвърляха ни на различни гишета, но никой не искаше да се ангажира да служи подпис и печат. Бомбата изведнъж извади от някъде значка на Турската федерация по алпинизъм, след което ни гледаха с повече разбиране и скоро получихме нужното разрешение. Почти бяхме тръгнали, когато един полицай избра произволен кашон който свадихме и разопаковахме. Разхвърчаха се сухи супи, сокове, консерви. Очевидно нищо недекларирано и контрабандно. Схемата за пътуване беше шофьор и навигатор отпред, а останалите се въргаляхме върху надовеемите бюшици отзад в карусерията. По документи камионът те, Фургон, което даваше известни права за превоз на хора и свобода в тълкуването на това определение пред полицаите. През около 4 часа екипът шофьор-навигатор се сменяше. Мерпедесчето пърпореше със средна скорост е 2, 6, 5, 70 км, Ча, но и това ни радваше, защото все пак се движехме към целта. Първия ден изминахме 750 км, а на втория 810 км. Средната скорост беше около 60 км, час. Променихме тактиката за каране и успяхме да увеличим дневния преход до над 1000 км. Още на първите 50 км Иран полицейска палка спря нашия устрем. Полицаят кротко извика едно проточено, "Джеза". Измъкнах от дебелата пачки срияли няколко хиляди, около три щатски долара и преструвайки се, че му давам огромна сума, демонстративно му ги връчих. След още стотина километра пак палка, пак Джеза. Този път бяха двама, а глобата двойна. След кратка сценка отново ни напуснаха няколко едри банкноти. За щастие подобни изнудвания се компенсираха с цените на горивата. Знаехме, че е ефтино, но когато на първата бензиностанция ни изсипаха 66 литра нафта за 1 долар, направо ми охвана еуфория. Огромна държава е Иран, пътищата са повече от чудесни, но въпреки това са ти нужни часове, за да регистрираш, че на картата си се преместил с 1 сантиметр. Наближавахме столицата и трафикът ставаше все по-интензивен. Табелите все по-объркани, трябваше да се внимава. Спряхме да питаме един тукашен Чичо и от дума на дума го качихме в кабината. Наляво, надясно, напред, уверено редеше му стъкатия тиранец. След около час някъде в покранините на Техеран Чичото посочи един булевард и каза, кум. Това беше нашата цел, връчихме му пакет бисквити и поехме в указаната посока. Термометърът в карусерията трайно се установи на 35, а навън беше 42. Надморската височина не падаше под 1000 м. Около полунощ обикновено избирахме осветена бензиностанция или заведение и мигновено заспивахме. На втория ден от прекусяването на Иран пак ни спяха полицаи. Взеха паспорта на шофьора и така се заредиха часове чакане. По някое време дойде полицейски автомобил, един военен скочи в кабината на камиона и потеглихме. Поради опасност от бандитски нападения чужденците трябвало да бъдат ескортирани, затова изминахме с охрана около 150 м. Почакахме близо час пред някакъв полицейски участък, върнаха ни паспорта и ние побързахме да изчезнем. Движехме се из най равнинните местности досега. Единствените знаци по правия като струна път бяха, внимание камили. След многочасово каране стигнахме до граничния постбутка с бариера и няколко спящи войници. Налагаше се да заредим и тръгнахме из селото да търсим гориво. Добре, че нощният патрул ни продаде една туба. Капнали от умора, намерихме един портал с лампа и къмтрича. Сутринта легнахме да спим. Заранта си изненада видяхме, че зад нас се е образувала опашка от коли. Оказа се, че сме спали на входа на единствената бензиностанция в селото, за това, щом отвори, бяхме едни от първите, които заредиха. Минахме доста бързо иранската граница и скоро се озовахме пред табелата Уелкумто и Слама и Крепо в Пакистан. Нигумни обкръжиха Джейн Чаджи и разни древни търговци. Оправихме паспортите и един от полицайите ни преведе през лабиринт от сокаци, породени сгради и прахоляк. Спряхме в огромен двор и след известно лута не успяхме да намерим вратата където се предполагаше, че е митницата. В стаята лежаха разни чиновници, които не се заинтересуваха нито от багажа, нито от документите ни. Удариха печати по разните ни книжа и дадоха свободно. Пред нас се открине ясен тесен път, водещ не иде към пустинята. Поехме по него с камиона и скоро се усетихме, че движението е обратно. Така навигаторът се превърна в помощник шофьор, който казваше кога да се изпреварва. Клаксонът стана задължителен елемент от движението. Нашият, за съжаление, беше твърде слабичък в сравнение с проглушаващите ушите свирки на камиони. По пътя се движеха само камиони и автобуси, които бяха поголеми от возилото ни и винаги ни избутваха в страни. Фясъчната буря през последните два дни изпълваше всичко около нас и ни лишаваше от видимост. Прекусявахме най-бедната и слабо населена пакистанска провинция Белуджистан. Периодично подминавахме разни села, в които пологоли хора, чието единствено занимание очевидно беше да гледат кой минава по пътя, седяха пред ниски, измазани с глина землянки. При едно от спиранията ни полиглута бомбата завърза разговор на чист български сместен жител, ти откъде си бе, момче. Понзи, кима и мига, от тук е съсредоточено превежда бомбата, а тези дини хубави ли са? Понзи, пак, кима и мига. Бомбата констатира, хубави са, да вземем две. Отстрани приличаше на диалог, но всъщност си беше абсолютен монолог. Потъмно преодоляхме три високи прохода и в две ча. След полунощ стигнахме до което областния център. Поспахме малко и потеглихме се изгрева. Постепенно ягът започна да се спуска и от около две ма се снижихме до 200 ма Не. лъхнаха ни горещи вълни, а отзад в камиона още призори беше 35 -а. Пътят беше доста разбити и всичко в карусерията се покри стебел свой ситен пясък. Ситен прахоляк изпълваше дробовете ни. Към обяд в карусерията вече се пържихме на 42 и умирахме от жажда. За щастие открихме, ме покрай винаги има вода, с която поклонниците си мият краката. Когато спряхме да напълним резервуара с нафта обаче, ни свършиха рупиите. Оказа се, че дори и в градовете банките не обменят валута. След няколко проверени банки един клонов директор на «Муслим Къмършал Банк» ни почерпи с чай и ни обмени 50 долара, което спаси положението. Понесохме се уверено по оставащите ни близо 800 му и събирахме впечатления. Местните камиони са доста на гледка. Всички до един са богато декорирани с дървени и метални орнаменти, от всякъде да висят синджири, стърчат антени, чарени пръчки и какво ли още не Кабината е специално разширена с дървени врати и вътре обикновено се подвизават разни пътници, всеки от които с някаква помощна функция. Допълнителни прегради, високи няколко метра, увеличават обема на карусерията двойно. Покривът върху кабината е платформа, специално пригодена за превоз на пътници. Цената на всички тези, подобрения и декорации се оказа почти колкото тази на самия камион. Надявахме се още същия ден да стигнем и слама Късно следовето обаче попаднахме на поредното препятствие няколко километрово задръстване. Порано в тясно дефиле огромен камион се бил преобърнал напреки на пътя. С много нахълство и доста заобиколки се провляхме между чекащите камиони и излязохме на челни позиции. Трактор и хора с лопати разширяваха прохода. Потъмно ни пуснаха и бързо подкарахме камиона по безлюдния път. В полунощ влязохме в столицата, пълен контраст на това, което бяхме видели досега в Пакистан. Огромни осветени булеварди, табели на всяко кръстовище, навсякъде полиция. Лесно намерихме дипломатическия квартал и в едно 30 ч. Бяхме любезно посрещнати в българското посолство. Настаниха ни в голям апартамент с климатици и баня. Всички бяхме нетърпеливи да измием следите от 8 пътуване през пясъчни бури. Бяхме изминали 6400 кма км в България, 1750 км в Турция, 2483 км в Иран и 1869 км в Пакистан. Общата стойност на горивото, глобите, подкупите и разните дребни разходи от София до Ислама без визите, беше 423 долара. След кратък престой за почивка, уреждане на документи, брифинг в Министерството на туризма, покупка на липсващи храни и събиране на всички експеди в Исламабът на 19.06, се натоварихме на един голям автобус. Съставът на експедицията ни бе от 15 алпинисти плюс 3 трекери Ивайло Пенчев, Дарина от Варна и Антон от София. Епичното пътуване по Каракорум Хайу е от до Скардо, единия от двата главни града в провинция Гилгит-Балкистан, изминахме за 26 часа нонстоп пътуване. Каракорум Хайу е осмото чудо на света. И най-смелите ви представи за пътешествия ще се променят завинаги, ако попаднете в суровата действителност на осмото световно чудо. Хиляди завои, десетки тунели... Полутунели, безброй висящи мостове, зловещи канари и огромни земни кратери служат като естествен декор на това неповторимо пътуване в дебрите на азиатските планини. Въпреки, че пътят се води, Хайуей, ширината на платното му е не повече от 7 метра и според европейските стандарти би трябвало да се отнесе към второстепенните артерии. Каракорум Хайуей, обаче не само не е второстепенен, ами е единствената пътна връзка между Азиатските империи Китай и Пакистан. Расето не е избрано от съвременните инженери. Хилядолетия наред пътят на Коприната е свързвал Кашгър с Пакистан, следвайки най-логичния и проходи маршрут през най-високите планини на планетата. Прекосявайки го, може да видите снежни гиганти като Нанга Парбат, 8125 м. Ръкапуши. 7788 м, Диран, 7266 м и десетки други знайни и незнайни върхове. Недалеч от сливането на реките Индус и Билгит се намиратът Нар, тройна точка до пирното място, където се докосват трите най-високи световни планини – Хиндукуш, Каракорум и Хималейте. Строителството на съвременния път започва през 1959 и двете правителства си стискат ръцете и започват градежа с голям ентусиазъм. Строи се почти без машини. Непрекъснати взривове и ръчен трудна на 30 000 работници, войници и офицери от инженерните батальони на армията. Асфалтът се смесва и бърка на място. Застила се ръчно, тъпче се с мини валяци. Единствените машини са камионите, които докарват желязо, чакъл и други материали. Срутванията на гигантски маси скали и лавини от кал са ежедневие. В кошмарните условия за труд и поради строителни инциденти загиват стотици строители. Имената им са изписани с дребен шрифт на десетките паметници, които са построени на много места по край магистралата. Според една от статистиките, всеки километър построен път е коствал човешки живот. Общата дължина на пътя е 1280 м. Най-високата му точка е проходът кунжерът на границата между Китай и Пакистан 4693 м. Проходът е отворен за преминаване от 1 май до 30 ноември, но тежките зими и големите снежни преспи често скъсяват този период. Официалното откриване на пътя става през 1978 построяването му отваря широко вратите за търговия и свободно придвижване на хората, живеещи в изолираните северни райони на Пакистан, и ги свързва с Китай. Неслучайно китайците наричат магистралата – големия път на приятелството. Покрай пътя живеят различни племенни групи – уйгури, таджики, киргизи, хунзи, балти и други. Каракорум Хайлуей за тях е единствената артерия за економическо развитие и свободно пътуване. По него вече кръстосват хиляди туристи с интерес към планините, културата и местния бит на това изолирано и слабо познато място. Пътуването става посредством малки автобушчета, камиони или джипове, препълнени до крайен предел с хора, стоки, добитък и материали. Пътуването е бавно и често мъчително. Разстоянието между две точки се измерва в часове, не в километри. Средната скорост е под 40 мъча, а кормоването е слало между паднали канари, кратери и блокирани участъци. Най-разпространени са висящите мостове, по които преминава само по едно возило. Камионите са надстроени с красиви дървени, но това нарушава стабилността им и те често се обръщат по завоите. Път на помощ няма, всичко се разглобява на място, връща се на колела и пак се сглобява. Поддръжката на магистралата обаче е ежедневна, тъй като става въпрос за важна стратегическа артерия. Стотици местни работят самоотвержено, за да разчистват срутванията и пропаданията. През около 50 ма има военен пост с бариери и заграждения, където се записват всички данни на хората и превозните средства, преминаващи в двете посоки. Целта е повишаване на сигурността и контрола върху превозваните стоки. Джипс въоръжени войници и офицер съпровожда автобуси на туристи в участъците, където се предполага, че се срещат екстремисти. И това не се прави проформа. Под прикритието на нощта наистина може да стане отвличане на камион със стока или на туристи за откуп. Пътувайки за Скардо, вече осемкратно съм преминавал по Каракорумската магистрала. И винаги се удивявам, как въобще този път продължава да функционира. Той никога няма да стане безопасен по нашите стандарти. Дори завоите над големи пропасти са напълно необезопасени. А условията в планините са брутално сурови и природата си взима своето. Секунда невнимание или опасно разминаване може да завърши с полет от високо. Местните шофьори са опитни, но много от тях карат по над 24 часа. Преминаването по Каракорум Хайлой е едно от най-вълнуващите преживявания. Цветните картини и ярките контрасти, суровата природа и смайващите гледки го превръщат в незабравима туристическа дестинация от приключенски тип. През 2016 на север от Чилъс започна строежът на огромен язовир и хидроелектроцентрала. Трасето в този участък ще се вдигне на повисока кота, ще бъдат построени нови подпорни стени и ще бъдат прокопани десетки метри нови тунели. Въпреки трудностите, потокът от хора и стоки няма да спре никога. Каракорум Хайуей винаги ще е жива артерия. Скардо е централен град в провинция Гилгит Балтистън и е отправна точка и опътя за осъмхилядниците към две, Броутпик, Гашербрум 1 и Гашербрум 2 както и за десетки върхове над 6000 ма, между които групата Транго Тауърс, Машер Брум и Лейла Пик. Населението на града нараства не непрекъснато заради притока на хора от съседните селца и през последните години наброява около 30 000 души. След няколко дни почивка и пазар на 22.06, се натоварихме на 7 джипа и изминахме 140 км километра до село Тонгъл, 3, за 11 часа. Гледките станаха по сурови огромни скали, гигантски сипей, стръмни голи склонове и бурни реки. Разтоварихме всичко на една прашна поляна и наредихме един до друг готовите 140 товара от по 25 г. Върху всеки товар сложихме почив чорапи, гумени гауши и ефтини слънчеви очила. 4. Па другия ден започнахме трекинга по ледника Балторо. Това е един от най-забележителните трекинги, който оставя трайни спомени от живописни гледки, сурова природа, море от снежни върхове и десетки ледници. Пътят до базовите лагери на всеки от 8 хилядниците се изминава за 6 дни с нормално темпо, като един ден се почива в лагер, Паю. Каракорум, наименованието е от тюркски происход и означава, черни скали е втората по височина планина в света. Тя се поделя между Индия. Пакистан, Афганистан и Китай. Дължината й е около 500 кма извън полярните области това е най-заледеният район на планетата, 28 50% от площа Най-дългите ледници са Сиячен, 76 кма, и Биафо, 63 кма. В Каракорум се издигат над 60 върха с височина над 7000 м, както и 4 от 14-те 8000 включително и вторият по височина връх на Земята кът 2. 8, 6, Климатът е подчертано континентален и снежната линия по южните склонове е над 4600-4700 м, а по северните над 5900 м. Бъръл Улдък пик Първо излизане над 7000 м установихме базов лагер на ледника под Броуд пик на 28 юни 2001 за столовани служеше една стара чешка къмпинг-палатка от склада на БТС, в която едвам се събирахме всички. Вместо столове и маса наредихме плоски камъни и ги покрихме с картони и разни платнища. Изграждането на височинните лагери започна на 1.07, когато установихме лагер 1 на 5400 М. На 3.07 изградихме лагер 2 на 6200 М, а на 8.07 вече имахме и лагер 3 на 7064 М. На 11.07 в базовия лагер БЛЛ Пристигна Стайко Кулаксазов, опитен височен лекар с участие в на 10 експедиции в Хималаите. Донесени писма от близките и новини от България. На проведените през юни парламентарни избори мнозинство в парламента е спечелило на ДСВ, а премьер е станал Симеон Сеткобургоцки. В следващите дни, като мишки, дружно люпихме семки, каквито имахме в изобилие като спонсорство от един сивенски производител. И смело обсъждахме политиката на 7000 кма от родината. Междувременно валеше сняг, налягането беше ниско и рядко някой излизаше нагоре по маршрута. На 22.07. Господин Динев направи самостоятелна атака и успя да стигне до предвършието Рок и самит 8030 м. На следващия ден към върха тръгна голяма група, но само Петко Тотев и Станимир Желясков се движеха с добро темпо и по тяхна информация са успели да стигнат до главния брод от пик 8047 м. Жеко Вътев е достигнал почти до роки самит, а Пенко, бомбата и Динко Томов са се отказали някъде около средата над премката. На 24.07, групата Николай Петков, Дольчин Боянов. Иван Павлов и аз се качихме до Штурмовия лагер трети. Прозорецът от хубаво време беше свършил и успешното изкачване щеше да е въпрос на борба и късмет. Малко след полунощ на 26.07, излязохме в атака, въпреки че валеше сняг, духаше силен вятър, а мъглата не позволяваше да виждаме на повече от 30-40 Всички искахме да се качим, бяхме силни, но скоро се убедихме че късметът, ови, не беше с нас на това излизане. Напредвайки бавно, често губехме пътя и в 3,30 ча, На височина около 7,350 решихме, че е невъзможно да продължим нагоре, на сляпо. При слизането следите ни се бяха изгубили напълно и намирането на самотната ни палатка през нощта, насред гигантския снежен склон и без никакви ориентири стана сериозен проблем. Дерастайко Куаксъсов беше един от най-опитните в състава на експедиция. Бродпик пих 2001. в нелеп автомобилен инцидент през декември 2002 тогавашният ми часовник показваше само височината, което далеч не беше достатъчно, за да се ориентираме бързо. Все пак, докато слизах надолу, в един момент констатирах, че сме на нивото на лагера и глябва да се разпръснем, за да търсим. Разделихме се на групи по двама и в продължение на половин час се лутахме, докато най-накрая успяхме да намерим спасителната ни палатка. След три дни над 7000 физиономиите на четирима ни бяха станали доста измъчена гледка едноседнична брада, кръвасали очи, напукани устни, изгорели носове, загрубели скули, кървящи венци. На 27.07. Преценихме, че нямаме шансове за върха поради продължаващия сняг и трябва да слезем към бълла. Смъкнахме се благополучно и същата вечер направихме сбирка, на която Петко и Станимир потвърдиха пред всички, че са стигнали до главния връх. Въпреки мъгливото време имали снимки от фотоапарата на Петко, които обещаха да покажат веднага след проявяването на лентата в България. Шест човека гласувахме, че искаме да продължим експедицията и да получим втори шанс за атака навърха. на върха. На 29.07, обаче заваля обилен сняг и задуха силен вятър. След обед дойдоха и 50 носачи, при това един ден предварително. Вечерта след проведено общо обсъждане Николай за решение, че експедицията се прекратява поради нестабилното време, лавинния риск и финансовите загуби, които бихме понесли, ако задържим или върнем носачите. На другия ден, заедно с господин и пешобарута, се качихме до лагер 2 и събрахме целия багаж. На последващия ден събрахме целия лагер, изчистихме мястото и поехме надолу по трекинга. След 4 дни стигнахме до изходното място село Тонгъл, а на 4.08 имахме главечерия в Скардо. Ниския лагер Ай 5450 м разположихме пет палатки. Предвид обещанието на Петко да предостави снимките от върха пред ръководството експедицията беше оценена като успешна. В Исламабът се заредихме от топлото посрещане в българското посолство Ирано сутринта мат 10.08. Запалихме двигателя на камиончето. Шофьори и навигатори си стиснахме ръцете и поехме по пътя с крайна цел София. Обща снимка от първото българско изкачване на Бро от Пик Роки Съмит, 830 на 1 юли 1990. На преден план е Минко Замковски. Знамето държат Тодор Тодоров и Емануил Деянов. На заден план се вижда пирамидата на Къв Втори. Връщането. След повече от два месеца трупане на впечатления и емоции, съвсем нормално беше мозъкът, съхраняващ този огромен информационен поток, да бъде доста препълнен. В резултат детайлите започваха да ми обягват и вече запаметявах само основните точки. Знайки, че експедиционният дневник остава единственият източник на спомени, аз прилежно конспектирах ключовите факти и събития за оставащите ни дни пътуване до България. Всеки от нас си знаеше ролята и съвестно изпълняваше поверените му задължения. Братя Райкови въртяха волана и се грижаха возилото да върви. Тримата навигатори определяхме най-подходящия път по картата, следяхме пътните знаци, поддържахме разговора в кабината и сменяхме касетките на касетофона. Това не бяха особено тежки задължения, но ако някой откажеше да ги изпълнява или ги вършеше лошо, синхронът на движение със сигурност щеше да се наруши и щяхме да закъснеме и графика. Багажът беше едва едно, три от този наидване, поради което, докато лежахме върху него, бяхме малко и от на борда на карусерията. Средно през около 4-5 часа кормуване двамата дежурни на волана заслужено се излягаха върху багажа. Смените станаха почти ритуални и се изпълняваха с необходимите за предаването на вахтата, оставни действия. На пакистанската митница безпроблемно получихме печати в паспортите, че сме излезли и подкарахме към Иран. Изведнъж се оказа, че тиркарнетът на камиона няма печат от пакистанската митница. Иранските митничари ме убеждаваха, че нашето возило е още в Пакистан. Все пак извадихме късмет и след като дълго се обяснявах пред различни началници, повтарях често термина «национална експедиция» и размахвах разни български писма. Командировъчни заповеди и други документи без стойност, те огледаха жалките остатъци от експедиционния багаж и жалкия вид на лежащите експедипионери и решиха, че не сме графиканти. Подпечатаха карнета, с което потвърдиха, че сме влезли в страната, без да сме излезли от Пакистан. Останаха още няколко гишета, през които преминахме скоростно, и граничната бариера остана зад нас. Естествено. Първата ни работа на излизане от дългата около 10 км гранична зона бе да отидем на познатата ни бензиностанция в Мирджаве и за 1 долар са нескрита радост да напълним резервоара догоре. Бесензинджиите ни поканиха на почаша чай, който изпихме, разговаряйки с околните зяпачи. За компенсация, че не бяхме изкачили бро пик, аз направих изчисления че в рамките на транзитната виза ще успеем да изкачим на бързо най-високия връх в иран вулкана Демавент, 5671 м. Средношно подминахме силно осветения Тахеран и след 23 часа кормуване пристигнахме в разположеното на около 2000 мн В село Райне, където кротко заспахме под една лампа в края на главната улица. На 14.08 се изкачихме до заслона на 4 хиляди опънахме си чувалите и постелките на площадката впред и притихнахме под звездите. Беше ми спокойно, че вече се връщаме и Демовент беше последната спирка в това дълго пътуване. Знаех, че ще изкачим върха и не чувствах традиционната предстартова възбуда. Към 5.30, ча, на следващата сутрин се събудихме и видяхме как по склона вече позвят над 50 човека. Закусихме овесена каша с сушени кайсии и малко след 6, ча, тръгнахме нагоре. Добре аклиматизирани към височината, бодро задминавахме бавно пъплещите групи иранци. Като ни питаха откъде сме, гордо отговарях. От България, там всички сме такива бързаци. На върха бяхме малко след 9 деветче. Миризмата на сяра, която извираше от стотици малки пукнатини. Беше силно задушлива и ни спасяваше това, че се местехме бързо и излизахме в почистите зони. Обиколихме целия кратер, направихме снимки, събрах малко кристали от сяра за музея и тръгнахме надолу. След обеда слязохме до селото, където качихме шест момичета и момчета от Чехия на Стои и в 19 ча потеглихме към Техеран. След девет десет мъстигнахме града, оставихме веселите чехи на западната автобусна гара и продължихме по пътя си. Пресичането по права линия на града от изток на запад, цели 45 ма. Впечатленията ни за Тахеран се обогатиха с още интересни паметници, джамии и други забележителности, които осветени от силните светлини изглеждаха внушително. Демавент, 5671 м. на 15 юли 2001. От дясно наляво Пенко Райков, Станимир Желясков, Дойчин Боянов и Боян Петров. Късно вечерта на следващия ден стигнахме до иранската митница. След дълго чакане един дребен и пъргав като котка митничър скочи в кабината и ловко я претърси. Надник на и в най-тайните кътчета, като откри и помири са неща, за чисто съществуване дори не подозирахме. С хъса на следотърсъч продължи инспекцията си в карусерията, където с лекота разхвърля гършки раници кашуни и денкове, покатери се дори по стените и бръкна в разни уплътнения и кухини. Накрая се увери, че не пренасяме дрога, подписа документа, който му подадох, и после бързо получихме печат, както в паспортите, така и в тиркарнета. През изминалите месеци беше станала една важна промяна. Визите за български граждани при влизане в Турция най-сетне бяха отпаднали. Като развести паспортите ни и видя, че на не сме имали визи. Турският полицай сухо зададе въпроса – виза Перде. Къде е визата? С кратки, но ясни изречения на турско-английски му обясних за новия режим. Той все пак се усъмни и потъна в едни коридори за справка. След известно време се появи и каза, че за нас визи няма, но за камиона трябвало да платим 20 долара. Принудиха ни да разтоварим почти целия камион на плаца. Бегло погледнаха в кашоните с консерви, видяха мръсните дрехи в денковете, усетиха миризмата на тримесечно пътуване и казаха да товарим и да изчезваме. Завъртяхме малко страни от осветените площи и малко след триче. Сутринта заспахме под светлините на прожекторите и от зоркия поглед на една огромна бронзова статуя на Ататюрк. На сутринта закусихме в Дугубая и оттам карахме без спиране. В 2 час. След полунощ на 19.08 вече бяхме край Одрин. Бързо пресякохме границата и в крайпътен ресторант близо до Свиленград си организирахме щастлив финален банкет с кюфтета, кебапчета, шопска, лютейница и бира. Живи и здрави, петимата се бяхме завърнали в България от първата си голяма експедиция, която се оказа повече или по-малко преумен момент в живота ни. Освен катеренето по склоновете на 8000 връх изминатите на 30 000 кма ни предоставиха възможността да усетим преходите в природна обстановка, религията и културата, да опитаме и помиришем всичко, до което се докосва един истински пътешественик. За мен пътуването беше безценен урок как се организира и провежда една голяма експедиция в Азия, как се импровизира в моментите на нямане, как трябва да търпиш със смирение, когато нещата не зависят от теб. И как носли решително да действаш и да изпълниш плана си до край. Ленин 2003 по пътя към Еверест връх и височина. Пик Кауфман, Ленин 7134 м. планина и държава. Памир, на границата Киргистан-Таджикистан първо изкачване 25 септември 1928 от немските алпинисти Ойген Алвен, Каро Вин и Ербин Шнайдер първо българско изкачване 13 август 1967 от Тенчо Петков, Ангел Петров, Аврам Аврамов, Сандю Бешев, Евгений, Христов и Георгията Атанасов нормален маршрут преден базов лагер. ABC – 4300 ма лагер 1, 5300 ма лагер 2, 6100 ма денивелация от ABC – Гъвърха, 2834 ма денивелация от Лъдве до Върха, 1034 ма. На Общото събрание на Федерацията на българските елпийски клубове, сега ВФКА, провело се на 21 декември 2002, беше взето решение за организиране на национална експедиция до връх Еверест по случай 20-годишнината от легендарната експедиция – Еверест 1984, а и създаването на Организационен комитет и график за подготовка и провеждане на експедицията. Една от целите на начинанието беше предаването на опита на участниците в Еверест 1984 на младото поколение български алпинисти. По тази причина като първа организационна задача беше определено сформирането на разширен състав на националния отбор по алпинизъм. Като входящ тест за кандидатите беше решено да се организира скоростно изкачване на Черни връх 2280 ма. В дъждовния 19 май 2003 на Долната станция на Драгалевския лифт се събрахме 52 мама мъже и 19 жени, дошли от цялата страна. След като изтичахме калното грасе до Витошкия първенец, тренерският съвет разгледа анкетните листове на всички кандидати и определи разширения състав на националния отбор. Следващото сито за прецизиране на отбора беше подготвителният лагер който се осъществи в периода 12.06.15.2003 в националната спортна база – Белмекен. За наш късмет по това време началник на базата беше ветеранът от Еверест 1984 – Методи Савов. Проведоха се тестове по водене на скален маршрут, скок от място, лицеви опори и бягане на 3200 м. това бягане и досега си остава най-трудното предизвикателство за издръжливост, срещу което някога съм се изправил. Бях се представил на добро ниво във всички досегашни етапи, така че бях заслужил място в разширения състав. Следваща крачка в подготовката на отбора беше организацията на лагер сбора «Памир-2003». В дъждовния 19 май 2003 долната станция на Драгалевския лифт се събрахме 52 ма мъже и 19 жени, дошли от цялата страна. След като изтичахме калното грасе до Витошкия първенец, треньорският съвет разгледа анкетните листове на всички кандидати и определи разширения състав на националния отбор.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 Лагердсборът се проведе в периода 16-7 декември 8-2003. Основните му цели бяха формулирани така – изкачване на връх Ленин по маршрута през връх Разделни, изпробване на общата работоспособност, функционалните възможности, височинната поносимост, способността да се изпълняват поставените задачи и да се спазва тактическата дисциплина, психологическата съвместимост и взаимопомощ, както и установяване на здравословни проблеми. За състава на националния отбор бяха определени 24 души с ръководител Николай Петков и заместник-ръководител Тончо Тончев. В лагера се включи и допълнителна група от 12 души с ръководител Коста Сканиди след полет от Истанбул до Бишкек, Киргизия и 750-километрово двудневно придвижване с товарни камиони, Урал. Към аз, на 19.07, бяхме в изходния пункт, от който се достига подножието на връх Ленин, град Тош. В предния базов лагер на 4300 м пристигнахме на 24.07. След едноседмична отлично протекла климатизация на 1 август 2003 с Иван Темелков и Дочин Боянов успешно изкачихме връх Ленин. По-късно същия ден изкачване направиха и Николай Петков, Томчо Тончев. Илиан Маринов, Михаил Михайлов и Цвета Мишева. На 10.08 пристигнахме в Бишкек, а два дни по-късно се прибрахме в София. В резуме, от общо 36 участници 11 мъже и две жени успяха да достигнат върха. Останалите 23 мане успяха поради влушаване на времето, не издържане на студ или възникнал здравословен проблем. Яво, групата, ръководена от Николай Петков, Долов вдясно, Елица Павлова. Михаил Михайлов Света Мишева, Дойтим Боянов, Боян Петров. Дясно, в подножието на върха намерихме човешки останки, раница и палатка от 50-те години на миналия век. Аз взех дейно участие в планирането и общата организация на експедицията. Чувствах се отлично по време на целия лагер. Сбор, и в крайна сметка се оказа, че с Иван Темелков бяхме направили най-бързото изкачване за сезона 5 часа до върха и 2 часа в заслизане до лагер 3. За себе си заключих, че физическите тестове в подготвителната фаза за експедициите са самоориентир каква е физическата ти подготовка спрямо тази на останалите участници. Планирането на последния ден и умението да се мобилизираш до край по време на атаката не е въпрос единствено на мускули. И явно се искат и други качества, които често остават недооценени в фазата на подбор. Исторически погледнато, това се оказа последният лагер на националния отбор по алпинизъм в чужда държава. След края на експедицията, Еверест 2004, понятието «Национален отбор по алпинизъм» престана да съществува в правния мир на федерацията ни. В облаците на връх Ленин, 7134 ма, 1 август 2003 – три континентални първенци за 8 месеца. В началото на 2004 опитът с върхове над 7000 мъс все още беше скромен, но тъй като трупах актив за юбилейната национална експедиция, Еверест 2004 си поставих задачата да изкаче сам най-достъпните като условия и средства континентални първенци. Тези върхове са обединени в колекция, известна като Седемте континентални първенци или Севен Съммитс, намират се на интересни места и на някои от тях са ходили сравнително малко българи. Аконкагуа стъпка по стъпка към високото студено небе връх и височина Аконкагуа, Есункагуа, 6962 м, планина и държава, най-високият връх в Ангите, провинция Мендоса, Аржентина, близо до границата с Чили първо изкачване. 14 януари 1897 от швейцарския водач Матиас Цурбриген от Плаца де Мулазм. 4270 м, първо българско изкачване. 28 декември 1987 от Николай Петков, Мариана Масларова, Иван Масларов и Кирил Тафраджийски маршрут през А.Ч.А. Аржентина Базов лагер. 4200 малагер 1, 5000 малагер 2, 5750 маденивелация от бълва до върха, 2762 маденивелация от ла2 до върха, 1212 маконкагуа, гледани от подхода към плаца Аржентина, януари 2004. А конкагуа е най-високият връх в Северна и Южна Америка, както и в Южното и Западното полукълбон на Земята. Провинциалният парк, Аконкагула, е обявен за защите на територия през 1983 и покрива площ от 71 000 хектара. Обхваща представителни елпийски екосистеми, характерни за високите анди. Няма категорични доказателства, че инкит са успели се стигнат до връхната точка на Акункагуа още в античността въпреки намирането на скелет от Гуанако, диво живееща разновидност на ламата, на креста дел Гуанако между южния и северния връх. Гуанакото живее значително по ниско и едва ли се реалзовало там, без да бъде заведено, но това е само предположение. Сигурно е обаче, че инките са се изкачвали на върхове, по високи от 6000 ма, за което нееднократно свидетелстват следи в други части на андите. През вековете Акункагула е вълнувал редица бележити изследователи, включително и самия Чарлз Дарвин, който го зърва, докато пресича андите през 1832 най-сериозният опит за първо изкачване на върха от европеец дължим на германския геолог Паул Гюсфелд, Паул Гусселти. През 1883, след два опита, той достига до около 6560 м приблизително височината, където днес се намира заслонът «Индепенденция». Замине в Заржентина на 8 януари 2004, точно когато на база Белмекен се провеждаха последните тестове, определящи състава на националната експедиция «Еверест 2004», в който се надявах да попадна. Николай Петковна изпрати с пожеланието, след месец Лами пратиш снимка до Алминиевия кръст. Ден по-късно вече бях в горещата Мендоса, където платих разрешителното за изкачване на върха, купих храна и газ и уредих найемането на мулета. След тридневен трекинг на 13.01 стигнах до базовия лагер, Плаца Аржентина, 4200 м. Българи още не бяха правили изкачване на върха от гази страна, така че записвах и снимах всички детайли от обстановката. Всяка сутрин времето беше хубаво, към обят се струпваха облаци и след обед валяше сняг, който спираше при вечер идеално време за аклиматизационни излизания. Още на 15.01 се качих е добро темпо до штурмовия лагер на 5750 м. И разгледах вариантите на полския маршрут. Целият склон беше силно затрупан с пресен сняг. Прецених, че лавиният риск за соло изкачване по полския ледник е твърде голям и реших да се изкача пота, нар. Фолс Полиш. Този маршрут подсича ледника и излиза на класическия маршрут на около 6300 м. Пътят до штурмовия лагер преминава през голямо поле от характерните за високите Ранди Панитантас. На 19 януари 2004 времето ряско се подобри и в 7.30 ча. Сутринта тръгнах към върха от лагер 2, 5750 м. Първите слънчеви лъчи вече бяха позлатили върховия купол. До 6300 м пътят се виждаше като надуан и крачех монотонно в дълбокия сняг. Пръстите на десния ми крак започнаха да премързват и въпреки че се ги мърдах, след час ходене почти престанах да ги чувствам. Студеното сутрешно слънце бавно ме освети, но уви, не донесе желаната топлина. Спрях насред стръмния склон, окупах се малко и събух обувката. След 15 минути енергичен масаж почувствах първите болки, което беше признак, че са кръвта бавно се връща. За около 2 часа стигнах до класическия път. Върхът не беше изкачван през последните 5 дни и сега нагоре се движеха няколко десетки алпинисти. Времето беше ясно и студено, минус 15 Движех се с равномерно, бързо темпо и задминах на 50 души. Не спрях да почивам под ключовия стръмен кулоар канапета, скъсих щеките и продължих нагоре. Газах в дълбок мед сняг, което силно ме забави. Точно в 13:30, 6 часа след тръгването от штурмовия лагер, направих последни крачки към равното плато и килнатия метален кръст на покрива на Южна Америка. На върха преди мен бяха стигнали само един аржентинец и един французин. Последният беше придружен от кучето си, някакъв лабрадор, което е ядка гледка по 7000 хилядници беше облечен в специално ча, костюмче, лапичките му бяха оботи в перлички, а на моцуната си имаше тъмни очила. След като позира за снимка близо до кръста, кучето се гушна в собственика си. Гледката от върха беше фантастична. Разходих се до всички ръбове на голямото почти колкото половин футболно игрище върхово плато и направих панорамни снимки. Постоях около половин час и като видях, че се заформя на валица, започнах слизането. Акункагуа, 19 януари 2004. Поглед върха към ледника Лауер Орконс, който се спуска от южната стена на Акункагуа. От всичките 43-ма българи, изкачили до началото на 2004-ти първенеца на Южна Америка, само трима, Николай Петков, Иван Масларов и Кирил Тафранджиски, се бяха качили по маршрут, френския по южната стена. 6 януари 1988, различен от традиционния пресплаца Дълмулас, моето изкачване плаца Аржентина записа в трети маршрут, изкачен от българи на този връх. Естествен завършек на пътуването в Аржентина са водопадите и Гласо, които се намират на границата с Бразилия и Парагвай. Там като биолог съвсем си глътнах езика, наблюдавайки тукани, кулибрита, гигантски мравояди, маймуни, оцелоти, ягуари, пуми, тапири, огромни гущери, топинамбиси и какви ли не още твари, каквито бях виждал само по телевизията и в книгите. Изпратих на Николай снимката, до алуминиевия кръст, и той ми написа че съставът на експедицията «Еверест 2004» е окончателно определен, но аз съм отпаднал поради «Медицински съображения». Тази негативна новина така ме амбицира, че няколко часа след като я прочетох, вече си бях поставил следващата цел за солово изкачване Денали – Първенеца на Северна Америка. Денали оцеляване в Аляска връх и височина – Денали – Денали – 6194 ма планина и държава, а планински планински масип Осенщата Аляска, САЩ първо изкачване, 7 юни 1913 от американците Уолтър Харбър, Хъдзън Стък, Хари Карстенс и Робърт Тейтън първо българско изкачване, 27 юни 1988 от Николай Петков. Марияна Масларова, Иван Масларов и Иван Луканов маршрут, ЮПП, АРО. STREB базов лагер – 4200 ма лагер 1, 5000 лагер 2, 5750 денивелация от БЛ до върха, 2762 денивелация от Л2 до върха, 1212 ма. В месеците след Аконкагуа не спрях с тренировките до купитото и в останалото време се занимавах със събиране на информация за маршрутите и изкарването на Американска виза. Петя и Камен Колчеви бяха ходили на Денали през лятото на 2003 и ми споделиха всички тънкости за подхода и изкачването. Междувременно националната експедиция към Еверест завърши доста противоречиво. Върхът беше изкачен, но участниците се разделиха на лагери. Случиха се и инциденти. Дойчин Боянов успя да изкачи върха без кислора, но двама българи завинаги останаха по склоновете му. При завръщането си ръководителят Методи Савов нарече експедицията «Трагичен успех». Денали е най-високият връх в границите на Северна Америка. В Световната класация на най-високите върхове, то е 38 и подред, след намиращия се в Еквадор Чимборасо, 6310 м. Извисява се цели 6 км над околната тундра и това го прави върха с най-висока относителна денивелация на Земята. След няколко неуспешни опитай, фалшиви изкачвания Денали е изкачен за първи път едва през 1913 към връхната точка има прокарани над 40 маршрута, с поне 24 варианта, от които най-популярен е ОС Бътрес. По него се изкачват над 85% от поелите към върха. Според справка на Парковата администрация през 2004 заявки за изкачването му са подадени от 1282 алпинисти, от които 630 го изкачват до юли същата година. За изкачването и слизането от върха на групи алпинисти, предвождани от гидове, са необходими 17 22 дни. В зависимост от условията и подготовката малки групи или соло-алпинисти обикновено изкачват върха за 6 до 12 дни. След уреждане на всички формалности потеглих от София на 24 юни 2004, на 25.06 пазаровах в Анкорич, а на 26.06 бях в Телкитна. В станция на парка заплатих разрешителното за изкачване и попълни специалния формулер за солово изкачване, с което декларирах, че съзнавам опасността, на която се излагам, и освобождавам парка от всякаква отговорност. Връчиха ми Соло контейнер за изпражнения и ми обясниха какво мога и какво не мога да правя на територията на парка. На следващия ден отлетя с малко самолетче за изходния лагер на Ледника Кахиотна. С мен се качиха и двама туристи, така че преди да кацнем, направихме панорамна обиколка около върха. Наближавайки пистата на Ледника, почувствах лека вибрация от напунгането на хидравликата на ските, които излязоха и от колесарите. Последва твърд удар от първия допир с преспите, после няколко подскока и машината се успокои. В слушалките долу репликата на пилота, и този път успяхме. Бил спокоен, защото преди излитане той ми сподели, че баща му е един от пионерите в приземяването по ледници. в си палатката и от копчината с шейни избрах една по запасна. Тактиката за достигане в основата на върха изисква използването на пластмасова шейна, в която слагаш целия си багаж. Закачаш две въжета от страни на седалката, слагаш ските с колани и започваш да теглиш. Стартовата височина е малка, колкото тази на черни връх 2200 м. Предстояше ми около 50 км, силно надцепен ледник, по който щях да напредвам през нощта. Без наличието на слънце, повърхността на ледника се твърдява и снежните мостове стават малко по надежни за преминаване. Пресичането на ледни касолу е жива авантюра, която ще се наложи да преживая два пъти. Изчаках да се стъмни, което през лятото там въобще не става, и около полунощ бях готов за тръгване. Затворих очи, стиснах зъби и потеглих. На гърба си имах 15-килограмова раница, а зад себе си в шейната влачах още 30 г екипировка, дрехи, храна и гориво. Трудностите започнаха почти веднага, следвайки флагчетата, трасиращи пътя, установих, че отчер има много пропадания, затова се принудих да обикалям на зигзаг през цепките и да правя нова партина. Слушвах се постоянно в леда, който хрупкаше под ските ми. Внезапно върховете ми потънаха и едван се задържа да не полетя надолу. След малко шейната ми се изметна в страни и ме повлече към скрита цепка. Прошепнах си тихо, леко, Петров. Внимавай, сам си тука, сам. Бавно и постепенно се измъкнах от опасния участък. Въпреки, че беше нощ, аз се движах без челник. Към четири че, сутринта срещнах четири слизащи отгоре. Обвързани бяха е въже и напредваха видимо побавно от мен. Лицата на всички бяха забити в партньора отпред и при най-малкото подръпване на въжето изглеждаха готови да паднат, за да задържат пропадащия. Осъзнах колко малък е шансът тъмката следа от кантовете ми да бъде забелязана, ако се метна в някоя цепка в този силно пресечен терен. След предпазливо изминъти десетина километра започнах да обръщам внимание на униталния леден пейзаж, сред който се движех. Сутрешното слънце осветяваше в оранжево околните върхове, а призрачни мъгли обвиваха сталните ръбове. Малко преди обяд се установих на лагер. Бях преодолел над хиляда мъде нивелация и се чувствах много уморен. Наспах се добре през деня и на следващата нощ продължих нагоре без ските. Рано сутринта стигнах до базовия лагер, Дженет Бейсин, 4330 м. Намирах се в огромен циркус, където палатките ни изглеждаха като малки цветни маниста, разпилени в полето. Типично по американски флагера имаше снежни, авенюта, няколко палатки нравеха, квартал, а заедно с няколко иглата образуваха, дистрикт. Туалетни, снежна яма с пожълтели ръбове, имаше на почти всеки ъгъл. Там се ходи само на малка нужда. Лагерът на 4330 м. На заден план е връх Форакър 5304 м. Сезонът беше към края си и в лагера нямаше повече от 20 души. Имаше много построени и глута, и предпазни стени, така че аз попаднах палатката си на едно вече готово, леко вдълбано в снега място. Все още не бях решил покой кой маршрут да тръгна нагоре. Насочих вниманието си към горния участък на западното ребро, Т. Нар. ЮПРОС-3Б, АЛАСКА ГРАД 3-5, този вариант на реброто е преминат за първи път от японци през август 1975 и това е най-прекият и безопасен път към върха от базовия лагер. От няколко стотини изкачвания годишно ЮПРОС-3Б го избират на повече от 30 души. На 30.06 се изкачих до около 5000 ма височина по маршрута и прецених, че ще се справя с техническите трудности, които ме очакваха нагоре. На денъпи се качих по червения маршрут и слязох по жълтия. Починах си един ден и на втори 07, тръднах в атака в печа, сутринта. Беше студено, минус -20, 20 и ясно, идеално за бързо набиране на височина. Въпреки неопреновите гети върху пластмасовите ми двойни обувки краката ми мръзнеха. След излизането на ръба на един дъх преминах през трудните участъци в началото. Катерех се с две сечива и копки стръмен и тънък слой фирн, 35 до 45 минус 50. Покриващ монолитния син лед, към Ай-Ай, му излизах в началото на предвърховото, футболно поле, когато ме огря слънцето. Последните метри преди върха изминах по-бавно, защото започнах да чувствам лека умора от бързото си темпо. Точно в 12-20, стъпих на най-високата точка на гребена денели, покрива на Северна Америка. 6194 м. Освен мен в близките околности не се виждаха други хора. Бях изкачил близо 2000 м денивелация за 7 часа или 20 минути. На площатката малко под върха видях добре опакован пакет с размерите на книга. Оказа се, че е английско издание на библията. Върнах го на мястото му и започнах да се оглеждам. Намирах се на 6 км над океана. Бях сам в тишината на върха и в близките околности не се виждаше да приближава живо същество. През последните дни, далеч на изток, близо до границата с Канада, бушуваха големи горски ножери, чието дим беше заболил атмосферата под 5000 мъ, все пак гледката във всички посоки беше впечатляваща. През 1867 руснаците продават ляска на американците срещу 7,2 мон, долара. По това време картата на това огромно парче Земя представлява сравнително добре картира у Крайбрежие и безкрайни бели петна в централните му части, 1519000 км 2,54716 км прегова и вица. Русия дори не подозира какви богатства се крият в деблите на този необятен север и само за няколко години американците почти си избиват платената висока цена, добивайки кожи, риба и други суровини от морето. Малко по-късно реките се откриват залежи от жълт метал, които отприщват вълни от емигранти и златната треска обладава мозъка на жадните транери. Десетки хиляди пристигат с кораби, за да освояват вътрешността на безкрайната тъйга. Започва строежът на железните пътища, възникват нови селища и се полагат основите на инфраструктурно развитие. Минават още няколко години и бликва нефт, който е последван от откриването на други полезни изкопаеми. Русия може само горчиво да съжалява за направения. подарък. Надолу беше лесно и бързо губех височина. Избрах да слизам по традиционния маршрут – Оест Бътрес, който е пообиколен, но значително полесен и по него вече имаше добре отъпкана партина. Слизането се оказа доста дълго, но когато стигнах до палатката, установих, че съм се спуснал само за 3 часа и 5 минути, въпреки-въпреки принудителните почивки поради лошата видимост. Бях направил цялото изкачване и траверса за слизане за 11 часа и 40 минути. Най-бързо е било темпото ми през първите 4 часа от изкачването, съответно по 330 ма, 305 ма, 220 ма и 245 ма преодоляна денивелация на час. На другия ден започнах слизането. Първо пеша, а после и със ски. ски. Шейната продължаваше да е тежка, така че карах на завои, големи по 200 300 ма. На два пъти се претърколих, защото не успях да преценя виража на шейната принудителните почивки поради лошата видимост. Междинен лагер по време на слизането. Навлизайки в миските части на ледника, роших да спра, за да изчакам втвърдяването на релефа. Направих лагер и в след обед си легнах да почина. Стана полунощ, но термометърът показваше само 2 градуса под нулата. Реших да рискувам, събрах лагера и потеглих. Внимателно, с много оговорки и самонавивки, пресекох не една и две полуотворени цепнатини. Малко след като се разминах с група, придвижваща се с негоходки, чух вик. Като се обърнах, всички бяха легнали на снега, а една глава стърчеше от дубка в леда. Спасиха бързо бедстващия и аз продължих надолу още по понапрегнат. На летището пристигнах доста изтощен. Времето не беше хубаво и прецених, че скоро май няма да кацне самолет. Опънах си палатката и се проснах да спя. След няколко часа чух бучене и един самолет изплува от мъглата. Разбрах, че и моят ще кацне след малко, пакетирах набързо всичко и зачаках. Ето го пък познатото бучене. И моят ред дойде, извитането също беше вълнуващо, защо го самолетът се отлепи буквално метри преди да се завием в отсрещния склон. Пилотът ловко зави наляво и се понесохме като птица над прекрасната земя, наречена Америка с Frontier. Фронтир. Пак оцелях, но вече не всичко се дължеше на късмета ми. Американският стандарт Елбрус двоглавият вулкан, връх и височина, западен Елбрус, 5642 м. източен елбрус. 5621 ма планина и държава, самостоятелен страто стратовулкан в Кабардино, Балкария, Южна Русия, на границата с Грузия, Първо Изкачване, 22. юли 1829. Източен Елбрус от Хилър Хачиров, местен водач на първата експедиция. лятото на 1874. Западен Елбрус от англичаните Флоренс Крауфорд Гроув. Фредерик Гарднер, Хорасулкър и швейцарския водат Петър Кнобел в първо българско изкачване. Лятото на 1937 от август Кабачиев, западен е обрус, и през лятото на 1938, източен е обрус, нормален маршрут лагер, приют на 11-те. 4200 мът денивелация до върха, 1442 м след като изкачих първенците на Южна и Северна Америка през януари, юли 2004 реших, че до края на лятото може да направя още едно изкачване. Вулканът Елбрус е най-близкият до България континентален първенец и неговото изкачване обикновено не изисква сериозни тренировки и експедиционна организация. Покани за участие колегата си зоолог Стоян Бешков от Националния природонаучен музей, спортният лекар от НЕСА А. Любомир Младенов и алпинистката Елица Павлова. На 26 август 2004 г. групата ни приети ТА Ростов-на-Дон, оттам поехме еднощен влак до минерални води и после смърш от като селището Терско в подножието на Елбрус. Още на другия ден се качихме до хижа, бочките, на 3570 м и излязохме до приюта на 11 те за климатизация. На 31.08, в 3.30 ч. сутринта тръгнахме в атака. Имаше силен вятър и температурата беше минус 10 Напредвахме равномерно и високо на склона посрещнахме изгрева към 5.45 ч. Върхът беше целият обвид в облаци. На премката между двата върха, ОК 5250 М, починахме и продължихме нагоре. В силен вятър и студ в 11:15 ча, развяхме знамето над Западния Елбрус 5642 М. Кавказка панорама почти нямаше, защото бяхме над дебел слой облаци. Аз се спуснах бързо до премката и продължих към източния връх 5621 М. Облаците бяха толкова гъсти, че на моменти се колебах на къде да катеря. Два часа след като стъпих на западния връх, развя знамето и на източния Елбрус. Последният по-широк има възпоменателна пирамида. Вятърът и там беше ураганен, затова събрах малко камъчета и след 10 минути тръгнах право надолу. Западният Елбрус 5642 ма, е по-високата от двете глави на вулкана. Два дни покъсно минахме и през черноморския курорт Туапсе, където Иван Масларов Байно и Валери Първанов Бескосигин вече месеци наред остъкляваха сложен за изпълнение открита сансьор на местната морска администрация. За по-малко от 8 месеца през 2004 бях изкачил 3 от 7 континентални първенци. На Аконкагула и Денали дори преминах соло по маршрути, където наши алпинисти не бяха ходили и за които нямах предварителна информация. Придобих увереност, че мога да катеря и сам, без да правя големи паузи между отделните върхове. Именно от тук осъзнах, че мога да приложа този подход и при повисоките гиганти и и Каракорум. Метална пирамида маркира върха на източния Елбрус 5621 м. Един елпийски уикенд по пътя за къдве 2 2005 почти две години след като за последно катери в потур. Камините, на Вихрен, в края на март 2005 и отново се в пирин с въже и инвентар в раницата. Този път бяхме в свръзка е Дойчин Боянов. Той гледаше към стената амбициозно, защото беше първото му идване в района. Традиционно преспахме в старата, тъмна и студена тогава хижа, Бандерица, където проникнахме през прозореца на втория етаж. След кратък сън и убилна закуска в рани зори вече крачехме в сумрака. Тази зима беше навалил доста сняк, но по голямата част от терена беше добре фирнована и не се пропадаше толкова. Множество млади мури бяха помлени от големите лавини, изсипай се от олеите на вихрен, а долните клони на по големите дървета бяха силно изпочупени. Пъсъмване вече се катерихме по реброто към джамджията. Вятърът беше издухал снега от склона, ходеше се почти само по трева и напредвахме бързо. Бързо, но все пак от хижата ни отне два часа, докато стигнем ръба. Металният парапет на траверса към казана почти не се виждаше, но склонът беше достатъчно твърд и го пресякохме без притеснения. След малко стената се изправи пред нас в цялото си величие. Горните две трети бяха потънали в облаци, но видимостта беше достатъчна, за да забележим, че по скалите почти няма сняг. Тъй като тази зима беше паднал обилен сняг, а от стената допълнително се беше слакал още толкова, първият скален практ на Тора беше напълно засипан. Под началото на второ въже обохме седалките и копките, накичихме инвентъра и аз поех нагоре. Изкачих няколко метра и потънах в бялата мъгла. Времето беше меко, мъглата и облаците витаеха около нас и вятърът периодично ги вкарваше в обятията на стената. Това не пречеше на катеренето, а даже му придаваше призрачности и подсилваше драматизма на трудните пасажи. Напредвах метър по метър и с равномерно темпо разпъвах дължината на въжето. Турът почти постоянно предлага умерено трудно, но интересно катерене. Периодично се преодоляват типични скални камени, по чието гладки стени ясно се виждат белите резки откопките на преминалите по рано. Както на теб, така и на тях им е било трудно да преминат и отчаяно са търсили и най-малкото каменно ръбче, за да стъпят с милиметър от предните зъби на копките си и да изкласят нагоре. Съсредоточен в катеренето, стигнах една от горните площадки. Закачих се, обръх въжето и викнах на Дуичин да тръгва. Той бързо набираше височина и очевидно беше във форма. Ако си активен катерач, в края на зимата се чувстваш достатъчно комфортно в големите пластмасови обувки, смело се доверяваш само на предните зъби на котките, а сечивата в ръцете ти се превръщат в тяхно естествено продължение. Дойчин стигна до мен, предадох му инвентъра за водене и той продължи нагоре. Следваше отвесен скален пасаж, който той ловко изкатери. Очестеното дишане и пустене ми подсказаха, че му е трудно, и аз внимателно отпусках въжето. Пътък такива места ролята на осигуряващия е много голяма, защото от бързата му реакция зависи колко ще прелети водещият, ако случайно се откърти някоя хватка или стъпка. Вятърът и топлото време бяха изчистили скалата, така че бяхме улеснени в намирането на хватките. След още десетина метра дочин се от погледа ми и за това. Какво ставаше с него, може да разбера само ако правилно толковах скоростта, с която въжето се изнизваше през осигурителната осмица, закачена за мен. Очевидно се редуваха лесни и трудни пасажи, защото след кратък застой на въжето се налагаше да отпускам повече и така метър по метър напредвахме по стената. От време на време силно извиквах 15, 10, 5 метра, в зависимост от това колко въже оставаше под мен. Скоро чух характерното, Пейвай, и с облегчение пуснах осигуровката. Тръгнах и аз нагоре. Първите метри ми беше трудно и се чудех как партньорът ми се справи толкова бързо. Около средата на въжето с зор преминах през една надвесена камина. Следващото въже беше полесно и го изведо сравнително бързо. Имаше повече замразнали туфи, които се кателят лесно, а забиването на сечивата е удоволствие. Направих осигуровката под финалната огромна камина, която застрашително надвисваше над малката площадка. Дойчин поведе смело нагоре, не след дълго стигна до голямата пляспа, която изпълваше камината, и започна да проправя път през нея. Всичкият сняг падаше върху мен и ме засипваше. От време на време тежки ледени парчета се разбиваха в каската ми и скъсяваха врата ми с няколко части от милиметъра. Бавно, с много зор и акробатична техника, камината беше премината. му се бях разтрепери от студа на продължителното чакане, когато дойде и моя трет, с треперещи ръце се подготвих за тръгване и мислено се помолих да мина през този ужас възможно побързо. Докато се изкачвах, изтъняващите около мен облаци откриваха гледка към бандеришка поляна и скипистите на чилигърника. Стигнах до клина, от който бях падал преди две години, и започнах да се боля за всеки милиметър. Бях напрегнат психически и движенията ми бяха вдървени. Тук уподвиквах, дръж ме е, падаам, но не падах. Изтощен, издръпах трудния скален пасаж и спях за миг да регулирам дишането си. Браво, дойчине, добре го изводи това. Нагоре ни чакаше лесната, добре фирнована фуния на колоара. С повишено внимание и почти никакви възможности за осигуряване стигнахме до ръба на стената. Развързахме се, пихме по чаша чай и започнахме слизането. Минахме през заслона на казана. Вайса и Сид, бяха дошли с намерение утре да се катеят. Успех! Предстояше ни дългото слизане до хижата. Вече потъмно скочихме в притихналата стая, но след кратък размисъл решихме да продължим надолу. От нейни час ходен е, за да стигнем до Шилигарника, и в едноче, след полунощ влязохме в София. 21 часа без сън, много метри нагоре и после много метри надолу. Бяхме ужасно уморени, но доволни, че подготовката ни за К2 върви по план. К2 първи опит по реброто Аброци връх и височина, К2, 8611 м, планина и държава. Каракорум, на границата между Пакистан и Китай, първо изкачване, 31 юли 1954 от италианците Линула Чедели и Акиле Компаньони, първо българско изкачване, 31 юли 2014 от Боян Петров маршрут, Реброто Абруци Базов лагер, 4990 Малагер 1. 6120 малагер 2, 6735 ма лагер 3, 7350 малагер лагер 4, 8020 ма денивелация от бъллък до върха, 3621 ма денивелация от лъ 4 до върха, 519 ма 2 не случайно е известен като върха на върховете, най-трудният сред осемхилядниците. Над ледника Годоин Остин се издига внушителната му южна стена, която е висока цели, 3,5 м и като че ли попира бето над Пакистано-китайската граница. Само като го видиш, те отзема такава смесица от противоречиви чувства, че дълго се чудиш дали това е лъжица за твоята уста. Колкото повече се доближаваш към подножието на стената, толкова понищожен ставаш, толкова повече грамади от скали и ледници надвисват над теб. Толкова повече се избудваш в лабиринта от снежни кули и ледникови цепнатини. След безкислородното си изкачване на Еверест през 2004-ти Дълчин Боянов искаше да се върнем отново в Каракорум и да направим следващата крачка. Проектът за национална експедиция, К-22002, не се реализира по една или друга причина, така че беше дошло нашето време да опитаме. Подготовката започнахме още през ноември 2004 с помощта на Петър Танасов. Осъществихме контакт с Хималайските ветерани, поляците Ана Червинска, Лешек Чихи и Дариуш Зауски. Те също се готвеха за К2 и решихме да обединим усилия и да организираме съвместна полско-българска експедиция през лятото на 2005. През зимата написахме над 15 писма с молба за подкрепа към потенциални спонсори. Почти от никъде не получихме отговор. До ми спонсори от Елилили България отново застанаха зад мен и моето участие беше покрито до голяма степен. Дойчин Покани в състава и Иван Темсалков от Сивен, който в близкото минало е бил един от най-изявените състезатели по спортно катерене у нас. Като участник в националната експедиция, Everest 2004, без кислород Иван беше стигнал по склоновете му до 8500 м. Потенциален участник беше и Дър Любомир Младенов, асистент по това време в НСА, който от лагер сбора на връх Ленин през 2003 не спираше да следи развитието ни и проявяваше интерес към медицинските проблеми на височиния алпинизъм. В бюджета на първо място бяхме тримата алпинисти и в случай, че намерихме достатъчно нари, Дър Младенов щеше да замине с нас. Всеки тренираше по собствена програма и различни трасета, в зависимост от личните и служебните си ангажименти. По няколко пъти в седмицата правехме организационни срещи. Бяхме решили много от въпросите с екипировката, храната и транспорта, но намирането на пари се отлагаше във времето. Датата на заминаване наближаваше застрашително и от началото на месец май се фокусирахме изцяло върху финансирането. Хобиране, телефонни обаждания и десетки срещи. В крайна сметка нещата започнаха да се нареждат. С помощта на много приятели, които ни свързаха с спонсори, успяхме да намерим достатъчно средства, за да заминем тримата без доктора. Зад проекта ни застанаха Тошо Нейков от движението за национално възраждане, оборище, енергийната компания, Марица Исток 3, Живко Жиков от Тера Онвикс и Министерството на младеща и спорта в лицето на министър Васил Иванов. В края на май изпратихме 151-килограмова карго-пратка с екипировка и храна за Пакистан. Път 3005 заминах за Букурещ и от пакистанското посолство извадих визи за три мани. Така в началото на юни се срещнахме с поляците в Исламабад. От там по Каракорум Хайвей за два дни стигнахме до Скардо, като по пътя имахме достатъчно време да се опознаем с нашите поски с екипници. Ана Чесервинска беше официалният ръководител на експедицията. До този момент беше изкачила 7-8 хилядника Еверест, Броуд Пик, Нанга Парбът, Улхотце, Чоою, Гашбрум 2 и Шиша Пангма. На К2 идваше за четвърти път. Полският отбор на К2-2005, Дарек Залуски, Ана Червинска и Лешек Чихи. Лешек Чихи е един от двамата, направили първото зимно изкачване на Еверест, и е първият поляк, събрал престижната колекция – Seven Summits, достигайки най-високите върхове на седемте континента. Беше изкачил още Гашер Брундве и Яунг Канг, западна на Цзунга. Той също идваше на К2 за четвърти път. Дариуш Зауски е един от най-активните оператори и реализатори на филми с планинърска тематика в последните 20 години, носител е на многобройни награди от международни фестивали, като пълнова време беше изкачил уходце. Чоойо и Гшер Брум 2. На К2 идваше за втори опит. Трекингът мина без проблеми, сработихме се добре с поляците и пристигнахме в базовия лагер на 19 юни 2005 следвайки мечтите на поне едно поколение български алпинисти. 21 години след изкачването на Еверест трима българи бяхме дошли в Каракорум с амбицията да направим опит да изкачим кота 8611 м Гледано от базовия лагер, реброто Абруци е най-дългия тръп на хоризонта. По него до върха се качват първопокорителите италианци. Средният му наклон изглежда нормален, но само отдалеч. Два дни след пристигането ни в базовия лагер тръгнахме нагоре. В Вдвеча, след полунощ крачехме поледника, който беше напълно скован от нощния студ. След около 8 км умерено изкачване навлязохме в лабиринт от кули и висящи серъци. С малко лутане намерихме път през следовете и по изгрев слънце опънахме една палатка точно в основата на реброто Абруци. На 22 юни установихме лагер едно на 6100 ма. На следващото излизане успяхме да пробием и до лагер 2, като екипирахме с нови въжета няколко трудни скални пасажа. Мястото на този лагер е изключително проветриво, изложено е на орагънни ветрове, които като в тунел издухват всичко от склоновете на върха. К2-2005, българският отбор дър е Любомир Младенов, Иван Темелков, Дойчин Боянов, Боян Петров. Нашата група продължи още по-нагоре и фиксирахме на 300 метра въжета в технически най-трудния участък от реброто Абруци, Т. Нар. Черна пирамида – това е грамаден участък от почти отвесни черни скали. Където маршрутът криволичи по най-лесното, на височина около 7000 м, доволни от свършената работа, слязохме надолу към базовия лагер. Ръвносметката показва, че само за 9 дни имахме изградени два ни лагера и обработен маршрут до 7100 м. Добро начало! От тук нататък времето пое инициативата за взимане на решения вместо нас. Следващите 10 дни не можехме да мръднем от базовия лагер. Всяка сутрин нов сняг, огромни облаци, мъгли и силен вятър. В един от дните с дочин посетихме мемориала на загиналите по втори. Това е една тъжна грамада от камъни в основата на Ангел Пик 7, по които са сложени десетки плочи на загинали в района алпинисти. Според статистиките, по склоновете на върха в момента има над 55 тела. В разходките си по ледника постоянно намирахме разкъсани остатъци от височини палатки, обувки, якета, дори човешки кости. Никой от нас не е фаталист, така че разглеждахме находките по скоро скорове интерес, отколкото със съжаление. Опитвахме се да датираме към кой период и епоха на завладяването на планината принадлежат различните останки. Междувременно Дъра Младенов беше успял да организира заминаването си и в средата на месец Юли пристигна в базовия лагер. Донесени писма от близките и новини от България. С дочин правиха програма от тестове за установяване на степента на аклиматизация и почти всеки ден провеждахме по някое от изследванията. Разнообразие в дългите мрачни дни внасяха и малките оазиси от светя, мъх и лишеи, растящи посипеите точно над базовия лагер. Да видиш зелен цвят сред обкръжаващото те бяло и чернове голямо откритие, което повдигаше духа и разведряваше обстановката. Ходихме на гости на американците, японците и норвежците, говорихме си за живота, за плановете си и завързвахме нови приятелства, норвежците ни разказаха, че експедицията им има имала три цели – едно, да се върнат живи и здрави, 2. да си останат добри приятели и три, да изкачат върха. Всеки ден следяхме с затендах сателитните сводки за времето, които в този период бяха доста обезкуражителни. В резултат на ежедневните снеговалежи лавина успя да отнесе полската палатка в лагер едно, а всички останали бяха затрупани с 2 метра тежък сняг. В района и в близост до базовия лагер падаха поне по няколко лавини на ден. С това природно явление не се свиква. Винаги трябва да си наш трек, така че щом чуеш бученето и усетиш вълната от прииждащи маси, да изхвърчеш палатката и да се спасяваш, както можеш. И все пак малко след средата на юли метеоролозите обещаха поне три дни, прозорец, с хубаво време. Планът бе да изградим штурмови лагер в движение и да атакуваме. Минимумът за изкачване и слизане от върха са 5 дни. Имахме сигурни само три, но решихме да тръгнем в лошо време, за да бъдем горе през хубавите дни. Въпреки, че бяхме добре аклиматизирани се, движехме сравнително бавно и многото сняг ни правеше предпазиви. На четвъртия ден минахме границата на 8000 метра, чувствахме се космически високо. Въздухът е лек, кислородът е с ниско налягане и не влиза достатъчно дълбоко в дробовете, дишането е плитко и очестено. Върхът изглеждаше измамливо близо, по заля Слънце установихме, че хоризонтът, гледан от тази височина, стои леко накриво. Земята наистина е кръгла. Облечени в пухените костюми, се сгушихме замислени в чувалите и се подготвихме за атаката. Само час след полунощ дойти навън. Силен вятър бръснеше склоновете, но поне огромната луна осветяваше всичко наоколо. След близо час катерене вятърът се усили значително и с мъка успявахме да се задържим изправени. Дойти започна да мразни и след кратко съвещание взехме трудното решение да отстъпим. Вярвахме, че пак ще имаме шанс за върха. Поляците въобще не успяха да направят опит за атака. Лагер 4 е на 8000 м, огромен ледник с размерите на стадион, виси, от купола на къв втори. Под зверските пориви на вятъра дочекахме зората в палатката и тръгнахме надолу. Слънце нямаше, бели облаци обгръщаха връхния купол. Макар че вчера бяхме сложили траса ури, едва намерихме пътя към лагер 3 Смъквайки се бавно надолу, събрахме багаж и буклук от лагерите. Изглед от штурмовия лагер, на преден план са върховете от групата на Броуд Пик, в центъра на заден план е групата върхове в масива гашербрум. Вятърът стана ураганен и имах чувството, че ако не се закачам за парапетите, ще отлетя. Хиляди летящи ледени късчета се забиваха болезнено в малкото незащитени части на лицето ми. Спускането с огромните раници беше безкрайно дълго, рапел след рапел, но всяка крачка надолу означаваше живот. Стискахме зъби в късния следобед любо, и Иван ни посрещнаха в предния базов лагер. Трите километра по вертикала почти свършиха, до топлината на лагера оставаше още малко. След това излизане и неуспешния штурм времето отново се влоши, и бурни ветрове почти ежедневно духаха във височина. Четяхме книги, разхождахме се, събирахме се по палатките, съзърцавахме суровите пейзажи, времето си минаваше, но облаците продължаваха да стоят над нас ден по ден. След 46 дни в базовия лагер и прогноза за още поне седмица лошо време взехме решение да си ходим. Събрахме багажа и през прохода гондо след няколко дни стигнахме в Скардо. Опитът ни беше неуспешен, но през този сезон, въпреки наличието на много добри и отлично подготвени алпинисти, никой друг не успя да се качи по-високо от нас с Дойчин. 2005-а беше нулева година за Кавтори, Лайлопик 6096-ма, един от най-красивите върхове, които се виждат при слизането от прохода Гундохорола. Кантендри, господарят на небето връх и височина, Кантендри. 6995 или 7010 Ма, Планина и Държава, Сяншан, Казахстан, Киргизия на границата с Китай, първо Изкачване, 11. септември 1931 от Михаил Погребетки, Борис Тюрин и Франц Сеуберер, Първо българско изкачване, 17. юли 1989 от Иван Вълчев, Веселин Челшев, господин Динев, Тодор Тодоров, Емануил Деянов, Стамен Станимиров, Пламен Кирилов и Радослав Славов маршрут, Соломатов, от север, Басов лагер, 4100 ма лагер 1, 4600 ма лагер 2, 5600 ма лагер 3, 5900 ма денивелация от Бъла до върха, 2295 ма денивелация от Лаза до върха, 1095 ма Кан Тенгри е не северният седъмхилядник в света и е един от трудните за изкачване върхове в Цяншан. В древността е бил смятан от прабългарите за улицетворение на върховния им бог Тангра по велигиле на небето. Най-старата българска държава, наречена Имеон, е съществувала още през второто хилядолетие Ир Хр. В района на пустинята е Такломакан и Тяншан. Изкушението да посетя прародината си, мястото, откъдето ние, българите, сме тръгнали да превземаме света преди повече от 30 столетия. Ме накара без колебание да избера именно Кантенгли като моя връх за лятото на 2007 още повече че преди 17 години, именно в Тянша ни изкачих първите си върхове на 4000 м и сега ми беше интересно да видя местата, откъдето тръгнах по пътеките към високите планини. Върхът е бил затворен за изкачване от чужди, неруски алпинисти до 1988 висок е 6995 м. Но огромна ледена козирка се издига още поне около 15 м над върховите скали, и за това често се посочва височината 7010 м. Към върха са прокарани 4 главни маршрута по различните му ребра и отделно още 7, които преминават по изключително трудната му северна стена. Най-популярни са маршрутът на В. Суломатов, 1974, през рамото на Пик Чапаев от Севе и този на М. Погребетки, 1931, от Юг. И двата маршрута се съединяват на характерно седло, където на 5900 М е разположен лагер 3. Оттам до върха се продължава по западния гребен. В Каркара се засякохме с друга българска група, която отиваше на връх Победа. 7439 М, на ляво Павел Павлов, Марин Мичинов, Орлин Стойчев, Здравко Петров, Заприан Хорзов, Владимир Владов, Боян Петров. Справката, която направих при Дои, Санди Бешев, показа, че до 2007 върхът бил изкачено 38 сънародници. Последното успешно изкачване на България през лятото на 1998 за партньори, в тази експедиция поканих опитните габровски алпинисти Владимир Владов и Марин Мичинов. На 24 юли 2007 пристигнахме и тисходния пункт, лагера, Таркара, на около 300 ма югоизточно от бившата казахстанска столица Алмати. За изкачване на Кант избрахме маршрута. Соломатов, за които се тръгва от Ледника Северен и Нилчесек. Руският стандарт, който бяхме избрали, включваше закуска, обяд и вечеря е топла и много вкусна храна, неограничено количество чай и кафе. Почти всеки ден хеликоптер донася свежи плодове и зеленчуци, бира, водка, видеокасети, поща, газ и всичко, от което човек може да има нужда. Пепчона лът си знае работата и въпреки че редът в лагера наподобява казармените порядки, атмосферата е приятелска и релаксираща. Перлата на базата, това, което я прави поне една звезда повече от другите лагери, е наличието асауна. В просторна, добре опакована с найлон и изолации палатка се намира голямо котле, където газови бутилки нагреват купчина с камъни. Пейки и зелени брезови клонки допълват обстановката и ми е трудно да опиша какво изпитват изтързаните ни по височините лагери лагеритела след един час в изпълнената с пара малка стайчка. Маршрутът към върха катери по характерно скално-ледено ребро, което почти изцяло е обезопасено с парапети. Изграждат се два височини лагера – на 4600 и на 5600 м, а в третия – 5900 м се спи в снежни пещери или в пълътки, ако местата в пещерите не достигат. Опасност от лавини от север има само в най-долните части над ледника. Нагоре катеренето е стръмно и технически трудно. Преодоляват се няколко отвесни скални прага и често се катери само напредните предните зъби на котките. Слизането към седлото от рамото на връх чапа е рискове от пропадане в огромни ледени пукнатини, които често са покрити с сняг. Времето през това лято беше типично за планината. Кан Тенгри е най-северно разположение, 7000-ник и природната среда е видимо сурова. Обикновено след два дни относително слънчево, но ветровито и студено време следват няколко дни на бури и силни снеговалежи. Характерни са бързите промени в обстановката и в рамките на един ден може да те вали сериозен сняг, а при вечер да се радваш на последните слънчеви лъчи. През август нощните температури в базовия лагер падат до минус 10, а в лагер 3 до минус 20 минус 25. След пристигането ни в базовия лагер за 3 дни изградихме лагер едно и втори. Починахме си, изчакахме прозорец по хубаво време и с Марин тръгнахме в атака. На третия ден стигнахме в лагер 3, където се настанихме в снежна пещера. За първи път спах в истинска снежна дупка и високо оцених достоинствата на това обежище. Независимо от виелиците навън температурата вътре си остава минус 4, като във фризер. Надигнал се от леглото, имаш място спокойно да седнеш, да се облечеш и да закусиш. Ако ти трябва вода за чай, просто загребваш от стената или тавана Хем, разширяваш пещерата, Хем си сигурен, че източникът не е замърсен. В зависимост от големината на каверната в нея могат да живеят до около 7-8 човека. На 6 август в 7 Сутринта напуснах снежната пещера и поех нагоре към върха. Времето беше видимо пред разваляне, но аз бях последният от поне десетима, излезли за атака, така че щяхме да си помагаме при нужда. Изкачването по западния гребен винаги е съпроводено със силен поривист вятър. На малката площадка в лагер 4-6400 влязох в една палатка и поне 40 минути грях на Примус измръзналите си крака. Продължих нагоре, но в ключовия скален кулуар, от който маршрутът преминава надясно към югозападния гребен, се наложи да чакам около час и половина трупа от 4ма бавно напредващи руснаци. Времето вече се беше развалило окончателно гъста мъгла, с него и брулещ вятър. Заради опитами и да дезадни роснаците руснаците, най-възрастният от тях се раздразни и ми кресна през вятъра, а от тебе какъй и разят. Насред от веса не беше място да се обяснявам, изчаках ги половин час, докато преминат през най-трудното, и с бързи крачки ги задминах малко по-нагоре. В гъстата мъгла имах усещането, че съм близо до върха, защото вятърът взе да набива снежни кристали право в очите ми. Точно в трича, след обед неочеквано установих, че върховата метална тринога е в краката ми. Никаква панорама, никаква романтика, само силен вятър, сняг и гъста мъгла. Извади знамето от раницата и го развих след 9 години българско отсъствие от този връх. Направих няколко опита да се снимам и поех надолу. Бързо губех височина, въпреки че съм много от фиксираните въжета, не си знаеха годините и се налагаше внимателно да ги откатървам. 500 метра под върха излезох от облаците, но наоколо си оставаше сиво като в черно-бял филм. В 18 ча, победоносно се върнах в пещерата на седлото. За изкачването общо ми бяха необходими 9 часа, за слизането 3 часа. Разрядната система, в Русия продължава да действа системата от изисквания и правила за придобиването на спортни звания и разведи във всички видове спорт, включително и алпинизъм, ски-алпинизъм, скайранинг и ледено катерене. Пътят на всички кандидати започва с покриването на минималните изисквания за придобиване на значката, айпинист Русии. Създадената по времето на социализма система и до ден днешен продължава да е формална пречка пред алпинистите с понисък разряд да изкачват по сложни маршрути в планините. Кандидатите трябва да представят доказателства за изкачени маршрути с определена категория на трудност. Най-нисък е три разряд, след това са две и за първи разряд, мъже, е необходимо да бъдат изкачени два маршрута от пета категория в група, поне един зимно, по един маршрут от 4А и 4Б в връзка от двама души, комбиниран леден-снежен маршрут от 4А категория и един маршрут от ЗБ категория като ръководител на група. След покриването на първи разряд се получава званието кандидат-майстор на спорта. К. Майстор на спорта и майстор на спорта в Русия от международен клас. М. Минималната възраст за КМ с 6 алпинизма е 19 години, а за М, с, М К, 22 години. Източник: Ачпи, от Алпфедератион, Ру, Диетелност, Артикъл, Класификатион. Марин се качи на върха два дни след мен в слънчево и много студено време. Двама руснаци от Владивосток получиха сериозни измръзвания на краката. Владо също имаше ложка смет. Още на втория ден прояви признаци на бързо развиващ се белодробен уток, което наложи незабавна евакуация с хеликоптер. В малкото селце Каркара на около 2230 м. височина, докато ни чакаше да слезем, Владо успя да се възстанови без лекарска намеса. В края на експедицията направихме разходка и до езерото и Кул. Това е огромно планинско езеро с размери 182 x 58 м, се намира на 1600 м височина. Накъдето и да погледнеш, около него се виждат красиви заснежени върхове. От езерото не изтича нито една река, водата е леко солена. А максималната дълбочина достига до 702 м. за последно бях идвал тук през август 1990 и обстановката около брега на езерото се беше комерциализирала малко, но все още ми напомняше как летувахме на море през късния социализъм. Исък кула е нещо като морето на Киргизия и е една от най-важните точки за развитие на местния, морски, туризъм. От една баба с златни зъби стая за по 5 евро на човек. В цената влизаше и неограничено ядене на кайсии и ябълки от градината и местният плащ се наричаше «пески» и за вход събираха по 30 стотинки. Пясъкът му е отличен за лежане и ходене и къпането е голямо удоволствие. Млади момчета обикаляха с огромни кошове на главата и непрекъснато викаха «Морожено е! Риба, бира, сладолет!» Постоянно минаваха и агенти, които предлагаха да литнем с парашути или мото да се повозим с банан, плътноходка, водни пързалки или колела. Цените бяха по-низки, отколкото в България, и бизнесът на всички вървеше отлично. Исът е перфектното място за край на всяка експедиция до Снежните върхове в Тяншан. Да се спънеш по пътя за върха с годините установи в че опитите и провалите по пътя към върховете са също толкова важни, колкото и успешните им изкачвания. Докато се възстановявах след поредната травма, имах достатъчно време, за да премислям ползите и недостатъците от лежането в домашна обстановка. В началото на 2008 попаднах в силен международен състав англичаните Джереми Нула, Брайан Гор и Гарет, Гас, Пари, французите Дени Роа и Пиер Мюллер, Поляците Дейвид Кашликовски и близък Кубърска, който през септември същата година трябваше да направи опит за чисто преминаване на маршрутите Итернал и Словенския маршрут на безименната кула Транго в Каракорум, Пакистан. Амбициозни цели, заради които беше нужно да се фокусирам само върху стални маршрути над шеста категория. Зая за в зимното катерене и през зимата и пролета наблегнах на дълги маршрути на врата. Трудни линии на лакътник и спортни маршрути в Гърция и Македония. Заякнах и се усъвършенствах, като повиши значително проходимостта си да водя, онсайт, до около 7 -а. В началото на юни с на групата Джери Гор решихме да покатерим заедно в района на Вао Димело в италианските Алпи. Направихме план какво ще изкачваме и се озовахме под една 350 метрова южна стена от гладък гранит. Изкатерихме три въжета и наближихме ключовите пасажи. Поведох напред и след десетина метра започнах траверс надясно. Бях сложил френд и клема надолу и се бях включвил само в едното въже. При слагане на нов френд внезапно се изпързалях, друснах около 2 метра, но вместо да спра, продължих да падам още близо 8 метра. Докато левият ми крак се приземи нормално на площадката за осигуряване, десният се завис в пета в камъка. След няколко секунди на адска болка, която ме накара да изкръща, разбрах, че съм счупил нещо в ходилото. Джери мигаше, недоумявайки как съм паднал до него, но явно ми беше отпуснал по голям, корем, от обичайното и заедно с елонгацията ме беше приземил. Започнахме епично слизане към колата. Двата рапела до основата ми се сториха най-лесната част от спускането, защото предстояше около 300 младенивелация в стръмна гора с гъсти храсти. Намерих старъч, тека изпързаляне по задник и други сложни маневри за 4 часа успяхме да стигнем до колата. Болницата в Морбени беше оборудвана с добър скена и половин час по късно стана ясно, че съм разцепил петата си и поне месец ще бъда в гипс. Хвана меят, че 6 месеца подготовка отидоха в съвсем друга посока и се разминах с участие в експедиция с такъв силен екип. Останах си вкъщи и през септември следях с интерес в интернет какво правят момчетата по стената. Есента се оказа дъждовна и въпреки отличната им подготовка и положените усилия, те не успяха да се изкателят дори до края на Eternal Flam. През пролета на 2013 течеше активна подготовка за втори опит на втори. Тренирах като звяри и всичките ми показатели бяха на много високо ниво. На 5.04 Дойчин Боянов пострада при лавина на северната стена на Вихрен и заедно с един от студентите си се оказаха в травматологията на Пирогов. След четири дни отидох да ги видя и шеговито им се приснеш за нелепия инцидент. Две седмици по-късно запалих в кутера призори и тръгнах от Княжево към Ценгра. Движех се по маршрут, по който минавам всеки ден. Когато изведнъж на автомобил реши да направи обратен завой, навлезе в моето платно и тръгна да връща назад. Въпреки че карах с около 40 км, ча и направих опит да го заобиколя. Маневрата беше прекадено бърза, загубих контрол и се изпързаля в напаважа пред очите на поне десетина човека. Настана суматоха, веднага ме издърпаха от платното, за да не преча на движението, и ме оставиха да лежа до бордюра. Каската си беше свършила работата, и при всесилния удар от падането има само леко сътресение. Десният ми крак стоеше в неестествено извито положение, изпитвах силна болка и нямах никакъв контрол от коляното надолу. Линейката дойде за помалко от 20 минути, натовариха ме и следи на ме вкараха в приемното травматологично отделение на «Пирогов». На смяна се случи дъръ Евгений Пешев, който се оказа, че има опит с наместването на кости при различни спортни травми. Каза ми, че след час ще ме вкара за операция. И ме прати на санитарите за подготовка с диагноза: фракtura крурис ин Паркис дисталис декстри. С този титаниев имплант в дясната подбедрица изкачих Канчендзюнга, Броуд Пик и К2 през 2014. Последва стандартна операция с поставяне на 18 см в титаниев имплант и ме качиха в травматологията само няколко дни след като бяха изписали дойчин Посрещнаха ме с думите, вие, алпинистите, мае сте абонирани за нас. Пролежах малко повече от седмица и ме изпратиха поживо, поздраво вкъщи с дълга рецепта от лекарства, които трябва да пия още дълго време след операцията. В следващите 6 месеца преживех десетки прегледи и физиотерапии, за да се раздвижа и да възстановя частично походката си. На първо четене неподвижността на ходилото ми се промени и започнах да изтърквам подметките на обувките си по различен начин. Като ни видя веднъж, как с дойчинко цукаме е пътериците, съпругата ми Радослава се пошегува, че нещо явно куца в българския алпинизъм. Шест месеца след катастрофата да ранеше в ме привика, за да извади единия от осемте винта, крепящи пластината бях свободен да започна тренировка на копитото. Интересно, но през тази година поради големите снеговалежи никой не успя да се качи на к две, даже баща и син загинаха от лавина на лагер трети. С Дойчин Боянов и Никола Леваков в Княжево през май 2013 заключението ми е, че контузиите, които ни спъват по пътя към върховете, често са необходими и понякога, божествено, предизвикани, за да ни спасят от събития, които наятко са далеч по неприятни от болките в периода на възстановяване. Опитът ни показва, че след счупване на ръка или крак не бива да се обездвижвате за повече от месец. Движете се постоянно, разнообразявайте движенията и постепенно увеличавайте натовърванията. В общия случай на четвъртия месец след счупване трябва да сте възстановили много от подвижността и мускулната маса на засегнатия крайник. Не се отдавайте на бездействие, за да се пазите. Ако сте щупили ръка, например, стремете се да повишите формата на мускулите на краката. В случай, че сте пострадали с краката, сложете си лост вкъщи и направете здрави бицепси. Ако ви се наложи да направите по дълга пауза, не се отчаивате, стискайте зъби, раздвижвайте непрекъснато, възстановете тренировките при първа възможност и постиженията няма да закъснеят. Не се отчаивайте дори и за миг, че пътят ви е прекъснат. Напротив, целите са си още там и продължава да ви чакат. Физиотерапията като част от лечението на травмите, наблюденията ми показват, че на изписване от травматологично отделение в българска болница лекарите почти никога не дават изричен съвет, че физиотерапията е повече от задължителна част от вашето възстановяване. Преди да попадна за първи път при физиотерапевт, бях доста скептичен относно методите за възстановяване на хора с скъсани коленни връзки, с чупени крайници или травми в гръбната и кръста. Повечето пациенти чакат, да им мине, не правят специални упражнения, изпадат в период на продължително обездвижване и свързаната с това загуба на мускулна маса. След множеството преживени, травни и дълги възстановявания вече без колебания мога да кажа, че физиотерапията далеч не е просто глезокия и прищавка за побогатите пациенти. Опитните физиотерапевти назначават комплекс от насочени към травмата ви упражнения и пряко наблюдават целият процес докато си връщате подвижността, силата и гъвкавостта. Теловете, магнитните и електрическите вълни, които вкарват повредените ви такани, ще облегчат болките и ще ви помогнат да раздвижите проблемния участък поне пет пъти по бързо в сравнение с са самостоятелно провежданите възстановителни процедури. С помощта на кинезитерапев ще елиминирате възможността да си навредите съдвижения и упражнения, които много от вас си самоназначават след четене на постове в форумите за самолечение и гледане на свързаните с тях в видеа. Предимствата на физиотерапевтичните процедури е, че завързват възстановяването, намаляват болките и скъсяват значително времето до първата ви самостоятелна тренировка. Ако накрая сметнете стоеността на пропуснатите ползи заради дългия период за самовъзстановяване, прибавите ограниченията, на които сте били подложени, и ги сравните с стоеността на платената физиотерапия, със сигурност ще установите, че не сте спестили нищо, а даже сте и загубили пари. Като прибавим и съцветието от изпитани болки, най-добре следващия път без колебание да заложите на ускореното възстановяване под надзора на специалисти. 3X5000 в Африка рано или късно в програмата ми за върхове щеше да дойде редът на най-високите върхове в Африка и добре, че това се случи преди ледовете под екватора да са се разтопили напълно. В мини експедицията включи Жена Мира до за която това беше първото дълго излизане в чужбина, и се надявах, че ще издържи. Планът ми беше ясен от самото начало изкачване на трите най-високи върха в Африка Килиманджаро, 5895 м, Кения. 5199 м. Ировензори. 5109 м. Килиманжаро Белият покрив на Черна Африка, Връх и Височина. Ухоро. 5895 м. Планина и Държава. Килиманжаро, Танзания. Първо изкачване. 6 октомври 1889 от германския геолог Ханс Майер и австриеца Лубик Пурчелер. Първо българско изкачване. 16 август 1967 от учителката Даринка Къмбурова Килиманжаро, както се вижда от гра. Моши през 2014 Килиманжаро един от най-големите изгаснали стратовулкани в света. Кибо е най-високият и най-младият от трите вулканични конуса, които образуват масива на Кили. Другите два са Малуензи 5149 ма, и Шира, 3962 м. Вулканът стърчи около 5100 ма на доколните равнини и наистина създава впечатление за висок връх. Националният парк Килиманджаро е с площ от 1668 ма втори. Фауната и особено флората на планината са изключително интересни и богати. Списъкът на висшата флора включва над 1200 вида, от които едва 55 се срещат над 4000 ма. Гигантските спорежи Килиманджари и Кутонии както и оплия, и са ендемични за този африкански вулкан. До Олхуру водят шест основни маршрута – маранго, Ронгай, Лемушо, Шира, Умве и Мачаме. Достигането му по всеки от тези главни маршрути не представлява почти никаква трудности и списъкът на сънародниците ни, стигнали до най-високата му точка, набъд във всяка година. На 90% от изкачванията стават по маршрута – Маранго, който е най-ефтиният вариант – 1172 щатски долара през 2009 нощува се в хижите, изградени по протежение на пътя за изкачване или на палатки в случаите, когато туристите са повече от в хижата. Гигантските спорежи с п доминират в зоната на 3500 м. Беловратите гарвани, корфус сайбайколис са най-често вижданите птици по склоновете на Килиманджаро. Връхма Мауензи 5149 м е вторият по височина вулканичен конус в масива на Кили. В периода 9-13 февруари 2009 се качи с малка българска група по Умве, който е един от скъпите маршрути, 1447 долара през 2009, и до тогава беше рядко изкачван или въобще не от българи. След множество инциденти, най-вече смъртта на трима американци в резултат на масивно стално срутване между 5000 и 5300 500 на 4 януари 2006 -ти. Участъкът, преминаващ през ТА, НАР, Бария Чуалу над Ледника АРО, същита за изключително опасени и днес Пито една от агенциите не предлага изкачване по него. По тази причина мършрутите, Умве, Шира, Маджаме. Мъвека преминават през лагерите Баранко 3940 ма и Барафо 4600 ма и оттам през Тела Пойнт, 5756 ма на ръба на кратера до Охоро, 5895 ма. Изкачванията към върха започват около полунощ и ако сте бавни, ще катерите в най-големия студ, при силен вятър и дори сняг. С групата ми тръгнахме от Барафу, 4600, последния лагер, в едно, 30 ч. сутринта. Беше много светла лунна нощ и не пуснахме челниците питове веднъж. Дългата върволица от цветини пред нас вече достигаше средата на маршрута. Катерехме с добро темпо и задминавахме наред, но по едно време усетих, че сме прекадено бързи и трябва да забавим ход, за да посрещнем изгрева. Към 6,15 ч. върха. Имах предостатъчно сила и даже можех да тичам, но си наложих да крача много бавно. Температурата беше около минус 10, но заради вятъра чувствахме студа много посилно. Точно в 5,55 че, сради бяхме на най-високата точка. Всичко все още тънеше в чернота и само една тънка оранжева линия започваше да блещука на изток. Кратерът на вулкана беше ясно очертан и в него видях, че по-настоящем е останало само едно голямо ледено парче. Слизането от върха е удоволствие, защото достигането до последния лагер става по-дълги сипа и за малко повече от час. На няколко места покрай пътеката може да видите най-различни модели носилки за спасяване на закъсали туристи. Ако имате издръжливи крака Бихте могли в рамките на същия ден да се спуснете по мъвека до град Моши и да се приберете в хотела си. Климатичните промени са причина за стопяването на 85% от ледената покривка на Килиманджаро в периода от 1912 до 2011. Намаляването на ледената площ през последните години е толкова бързо, че моделите показват, че през 2040 на покрива на Африка ще са останали няколко малки парчета, а през 2060 най-вероятно въобще няма да има лед. Ровензори, господаря на Връх и височина, Маргарита. 5109 109. Понина и държава. Рубензори, на границата между Уганда и Конго първо изкачване. 18 юни 1906 от италианците Оиджи Амаде от Диса Херцог, Абрудски, Джа. Петига, С и Жък Брошрал първо българско изкачване. 1 март 1993 от зоолозите Петър Берон и Владимир Бешков в буквален превод от местния език Баконжу. Рубензори означава Господаря, или бащата, на дъжда. Другото популярно име на тази удивителна планина е Луне Симонта с лунните планини. С него те са обозначени на карта, изготвена от египетския географ Клавдий Птолмей през 150 г. Сл. Хр. 650 години преди Клавдий Есхил пише за Египет, хранен от снеговете. Да се чудиш откъде Древногръцкият драматурк е знаел, че от покритата следници и сняг Ровензори извират дни от най-големите притоци на река Велинио. Ровензори е най-слабо посещаваната висока планина в Африка поради големите трудности, които човек трябва да преодолее, докато излезе в зоната на ледовете километрите блата, калища, покрити смахове скали и гъсти тропически планински гори. Годишно едва около 2500 души посещават парка, за сравнение, Килиманжаров се посещава от на 38 000 души. Ровензори сигурно е единствената планина в света, в която през цялото време се ходи само с високи бутуши. Трекинг обувките се носят само в района на хижите и в деня, когато се изкачват върховете. По време на изкачването засякохме едни чехи, които бяха спестили 10 долара за бутуши и след седмица газене в изглеждаха в крайно окаяно състояние. Тук ежедневно вали дъжд, влажността е висока, времето се променя непрекъснато, а ветровете пренасят нагоре-надолу само облаци и мъгли. Панорамни гледки, изгреви и залези могат да бъдат наблюдавани за по няколко минути на ден, и то при късмет. Националният парк Рувензори покрива площ от 99600 хектара и с част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Долната му граница започва от 1670 м и горната достига 5109 м. 70% от територията на парка се намират на 2500 м. Това е третата по височина планина в Африка, която, за разлика от Килиманджаро и Маунт Кения, които са вулкани, Естинска планина е 6 масива на 4500 м Маунт Стенли – 5109 Маунт Спик – 4890 ма, Маунт Бейкър – 4843 Маунт Эмин – 4798 ма, Маунт Джеси – 4715 ма и Маунт Луи Джи Ди Савоя – 4627 ма. Общо 10 върха са по-високи от 4800 м. Ровензори е разположена на 50 км северно от екватора, на границата между Уганда и Конгол, и е приблизително дълга 80 км и широка 30 км. Маунт Стеннис на низявението Честе централни масива, чиято най-висока точка е връх Маргернта, на името на италианската кралица, царувала по време на първото изкачване. Затоплянето на климата не е подминало и този район. Оценка, направена през 1990, показва намаляване на ледниците с 40% в сравнение с 1955 и, и въпреки побавната скорост на топене спрямо Килиманжаро и Кения прогнозите сочат, че между 2030 и 2040 в планината вече няма да има никакъв постоянен лед. Връх Александра, в 5091 ма, и връх Маргерибш, в дясно, 5109 ма. Флора и фауна. Разнообразието от растения и животни е изключително голямо и много от видовете се срещат само тук. Ровензори представлява остров от влажна тропическа гора и алпийска растителност, обграден от сухи равнини. Планината е известна с най-богатата планинска флора в Африка и над 55% от територията на парка е покрита с гори. Зоналността е ясно изразена, различават се влажна планинска гора. Бамбуков пояс – 2600-3700 м. Срикоидни хръсталаци – 3200-400 мучурища – И елпийска намволна зона – на 4400 м. Срещат се различни видове подокарпуси, домпси, рапанен, гигантски сиорсжи. Добели ми какви ли не още видове редки и ендемични растения. Горите са смайващо интересни, защото по силно разклонените клони на дърветата висят огромни топки мъх, брадъти лишеи и пепрати. Количеството на епифитите е невероятно огромно на едно тон – хектар. Рувензурн се характеризира и с най-богатата планинска фауна в Африка. Остановени са 70 вида бозайници, включително и 6 вида примати. Ендемични за района са видове като планинската ровензорска катерица, ровензорската земеровка, ровензорският тенрек, ровензорският подковонос, ровензорският плъх, ровензорският колобус и дори ровензорският подвил на леопарда. В парка са установени общо 177 вида птици и ровензорското бурако, ровензоронтис Джонстоми, е най-забележителният между 17-те ендемични вида. Отвлечугите са установени три вида хамелеони и два вида неотровни змии. От земноводните ендемични са дървесната ровензурска жаба, афрайка първуланзорайка и ровензорската ногтеста жаба, Ксенопус Руланзури. Безгръбначната фауна е сравнително слабо проучена. Известни са едва 15 вида дневни пеперуди. От изследване, проведено в периода 1948-1949, за Опийската зона на планината се съобщават 60 вида, от конто 25 са нови за науката. Откритията в света на безгръбначните животни, обитаващи Рувензорн, те първа предстоят. Особен интерес за мен представляваха видовете, живеещи на границата с снега. Въпреки краткия си престой в тази зона успях да събера няколко епроветки с най-високопланските стоношки в Африка, няколко вида паяци, колемболи и други древни насекоми. Зоолозите са винаги трек, интересно, но в клоните на Палма, намираща се само на 500 поста на рейнджерите на село Банда. Открих една от най-отровните змии в тази част на Африка – хръстовата отровница Едхенсницкаи. На входа на парка изрично попитах дали имат отровни змии, и след полученото звучно, но, сир, реших да скачам след всяка опашка на влечуго. Добре, че се загледах внимателно, преди да изненадам точно тази змия. Всички около 15 вида от нейния род са редки и слабо изучени, поради което противоотрова още не е изолирана. По-ниско на същата палма хванах една малка дървесна жабка от рота Оптоупълс. Осъществих и една моя детска мечта да хвана хамелеон. С помощта на зоркия поглед на носачите, които панически бягат от тези животни, успях да хвана две възрастни животни от два вида. Ляво, хамепелнат киньонкия, ксенорайна, рядък вид и се среща само в тази част на Африка. Дясно, трироговият хамелеон, триокерос джонстони, е ендемичен вид за района на Ровензори. Информация за изкачванията Първото изкачване на връх Марксрите са съществено от експедиция на знаменития Луиджи Амада от Ди Савоя. Херцог Абрутски, през 1906 първите българи, стигнали върха, са зоолозите Дера Петър Берон и Дера Владимир Бешков, 1 март 1993. През мартай 1994 г. с успех се поздравяват и алпинистите Борислав Димитров и Йорданка Димитрова. Ние с Радослава съответно станахме петият и шестият българин, изкачили това изключително екзотично и високо място на планетата. Изкачването ни започна в края на февруари 2009, когато се озовахме в офиса на агенцията, организираща изкачванията на Ровензори в областния град Касесе, Уганда, близо до границата с Конго. Веднага след като уредихме формалностите, ни пратиха в близкия магазин за обувки е инструкцията да си купим в бутуши. В планината са изградени хижи и от двете страни на угандо до граница, но по настоящам почти всички изкачвания се правят от към Уганда, с изходен пункт Сауибанда, на около 40 ма от Касесе. За носачи се наемат местни жители от племето Бакунджо. Най-често използваният маршрут е ТА, НАР, Сентрал Сиркуит, по който са сили без изкачване на връх Маргерита, в зависимост от скоростта на ходене, за пет. Седем или девет дни се преминава през всички изградени хижи. До връх Маргарита най-често се подхожда от хижа Елена 4540 ма, или хижа Бултуко 3980 ма. Ако сте добре подготвени, както бяхме ние, атака на върха може да се предприеме и от подолната хижа Джон Маге 3380 ма, в рамките на един дълъг ден над хижа. Елена, се изкачва скален кулуар, две категория, след което се стига до заледеното плато сцени. Оттам се обуват ковките, подкосява се връх Александра, 5091 ма, и по леко тъсничен скален пасаж се излиза на ледника Маргерита. Следва стръмно изкачване до между Александра и Маргерита. После с помощта на метална стълба и посредством катерене, три категория, обезопасеност парапет по скална стена, се стига до характерен ръб, по който се продължава към върха. Над 80% от изкачилите маргерите не виждат нищо повече от бяла гъста мъгла. Поради късното ни изкачване, достигнахме върха в 18 ч. На 23 февруари 2009 имахме редкия шанс за миг да видим малко повече от изключително красивия район. Графикът на нашето изкачване е показан в следната таблица. Ден маршрут денивелация време 1 и бънда хижа. Ния битаба – 2600 ма, плюс 120 ма, 3 часа 2 хижа. Ния битаба – хижа. Джон Мате 3515 ма, плюс 915 ма, 5 часа 3 хижа. Джон Мате. връх Маргерита, 5109 ма, хижа. Елена – 4560 ма. Плюс 7600 ма, минус 550 ма, 3 часа 4 хижа, Елена, 4560 ма, Превалът Скопелият, 4372 ма, хижа, Китандара, 4050 ма, Проходът Фрешфилд, 4215 ма, хижа, Гай Елман, 3450 ма. Плюс 300 ма, минус 1010 ма 8, 30 часа 5 хижа, Гай Елман, 3450 ма, хижа, Ния Битаба, 2600 ма, Ибанда плюс 100 ма, минус 1650 ма 5, 30 часа в експедиционната си кариера до този момент не бях ходил на друго подобно място. След една седмица изкачване до над 5000 ма, километри в преодоляване на едно от друго по неприятни тресавища, Ройни дъждове и безкрайна мукротия останах толкова доволен от преживяното, че още на следващия ден пожелах отново да тръгна из дебрите на гъстите Ровензорски гори. Усещането, че те гледат хиляди очички, както и дивите звуци в този земен рай ме върнаха в преисторическите времена, когато ние, хората, също сме били принудени да се борим за оцеляването си. Ровензори оставя незабравими впечатления и ми е в топ три от местата, които бих посетил отново и отново. Маунт Кения 5000 ник, точно под екватора връх и височина. Батиян – 5199 ма, планина и държава. Маунт Кения 8 Кения първо изкачване. 13 септември 1899 от Сезар Олие и Жозеф Брошел 8 състава на 170 член на експедиция под ръководството на Халфорд Джон Макинде. Първо българско изкачване. 29 април 1969 от Кръстю Алексиев. Кирил Димчев, Атанас Захариев, Едрю Кънчев и Добри Кисио в северните стени на Непион, 5188 м, и Батиян, 5199 м. Маунт Кения е изгъсна стратовулкан, вулкан, формиран в резултат на периодични изригвания преди около втори 6 3 години. Планината е насечена от радиално разположени дълбоки долини които започват от най-високите върхове и са образувани в резултат на заледявания и последвала ерозия. Годишната сума на валежите варира от 900 мам по северните до 2300 мам по югоизточните склонове. Над 4500 ма валежите са само от сняг. В планината има около 10 ледникови езика, най-голям от които е ледникът «Люис», «Алуис» Гаесиер и 20 малки езера. Измерена през 1980, общата плод на ледниците е около 0,7 км. В наши дни, тя е с 20-30% по малко и според прогнозите през 2030-2040г. В тази африканска планина няма да са останали ледници. Националният парк, Маунт Кения, е създаден през 1949, през 1978 е обявен за биосферен резерват а през 1997 става част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Площта на парка е приблизително 2124 кв. Кма и голяма част от нея се намира над 3000 м. годишна той се посещава от около 20 000 посетители. Флора Флората и растителността на Маун в Кения са много разнообразни поради големия височенен диапазон, разликите в количеството на валежите, експозицията на склоновете и температурите. Общо тринесет вида растения се срещат само в тази планина и никъде другаде. В границите на парка попадат следните растителни зони. Влажна планинска гора 2100 м Бамбуков пояс 2400-2850, зона Агъния Хюпарекум 28503000М, зона серикоидни храсталаци 3000-3300М. Алпийска зона 4350 м Ляво, ендемичният вид и достига до 3 метра височина. Дясно, близък поглед в листата на планова коподиум спи. Горната граница за разпространението на почти всички видове е 4500М, въпреки че няколко вида могат да бъдат забелязани и над 5000М. Фауна. В зоната на влажната планинска гора се срещат видове като голямо африканско-горско диво прасе, фиучорус мейнерцагани, дървесен дамън, дъндрохиръцарборелс, белу яшета мангуста, айканумайал байкалда, слон, луксодунта Фрайкана, черен носорок, дикерус байкорнис, антилопа суни, неотрагус мъжчетос, черночела антилопа, свалойфусни грайфаронс. Също няколко вида примати и леопард, панферапардос, който се изкачва и над 4000 ма, срещат се още дребната антилопа, силфайка Маялки Майалтифауис, и златистата котка Фелиса Оради. На височина 3000 ма от бозайниците са установени локални ендемични видове като мишевидната земеровка, майосурек с Роулус, скалния даман, прокафия Джонстони на екиндери, и плаха, тачият сундънс. Фигур 1, горе-ляво, Скалният дамън, прокафият и Мескиндери, е ендемичен подвид за Маунт в Кения. Горе-ясно, синята верветка, киркопитхи космитис, е често срещан вид в горите до ок, 3500 ма, долу-ляво, огромни сънчи Запълват почти цялата долина мак. От птиците са установени над 130 вида. В горския пояс се среща местната разновидност на зеления ибис, месембрини биская нансис и Астребовия турел на Лойре, Аера Аециус Дупиус, Абисинската дълголха сова, Азия Абезиникус, Бухълът на Макиндер, Бупо, Капансис на Айкиндери, локално застрашеният бързолет, скулчеда на Посмайоктилус и много видове нектарници, нектариниита. Субендемични са африканският алпийски бързолет, Епосмелбе Афрайканас. И елпийският ливаден гуштер алгероидес, алгероите са лони. Върхове и изкачвания, Маунт Кения е планина, която ако наистина искаш да изкачиш до най-високата точка, трябва да си поне средно подготвен катерач. 98% от изкачилите се всъщност публикуват снимки от третия по височина връх в планината Пойнт Леняна, 4985 ма. Пойнт Ленина е лесно достъпен и се издига в непосредствена близост до двата най-високи върха близнаци, по ниския Нелион – 5188 м, и най-високия Батиан – 5199 м. 8 върха се издигат между 4800 и 4960 м. Сред тях попадат Корин Пик 4960 м, Пойнт Пигот – 4957 м, Пойнт Томпсън. 4955, и дютон 4880 и джон 4883 и други. Най-популярните разрешени за трекинг маршрути са Мару-Мору, от Запад, Сиримон, от Севери, Чугория, от Всички Всичките се пресичат в района на най-високите върхове Нейлион, Батиен и Point лениена според нивото на подготовка маршрутите се преминават средно за 5-7 дни. Спането е на палатки или в хижи. За хижите се плаща по 10-20 долара, когато не са включен в общ пакет от агенцията, която ви обслужва. В зависимост от сезона, в който посещавате планината, безенежните стами маршрути за двата най-високи върха са съответно от юг в периода декември-март и от север през юли до октомври. За първи път Батиан е изкачен през 1899 от 170 членна експедиция под ръководството на Хауфорд Макиндер. Съставът на експедицията включва 6 европейци, 66 Масуахили, Двама водачи Масаи и 96 местни жители Кикою. Първите българи, които достигат Нелион и Батиан, са група алпинисти от Гра, сливен през април 1969. През декември 1991, Николай Петков и Иван Масларов прокърват премиерен маршрут по южната стена на Батиан. Следващите са народници, искачили върха, са Борислав Димитров и Йорданка Димитрова, в февлари 1994, под южната стена на Маунт Кения. Нашето изкачване, за да стигнем до основата на върховете, избрахме най-прекия подход който започва от град Нарум на Моро, 180 ма северо от Найроби. Добре аклиматизирани, достигнахме лагера Макиндер, 4300 м. Ма. за един ден преход от входа на парка и нагоре по долината Телеки. На следващия ден се качихме до изходния пункт Австрийската хижа, или Топхът, на височина 4790 м. На 3 март 2009 потъмно пресякахме с котки ледника Арол, по който във филмите за Кения се спускат със ски, сега напълно изключено. В 7 седемча, сутринта започнахме катеренето по нормамия маршрут на югоизточната стена на Нелион. Редуват се две и три категория ЮИА, но възможностите и альтернативите в огромния лабиринт от скали са десетки и намирането на верния път е най-големият проблем, пред който са изправени катерачите. Стане ли по-трудно, значи си объркал маршрута. Скалата е основно фонолит, вулканична, възможностите за самоосигуряване са добри, сцеплението е отлично, мъхове и лише и няма. Почти в средата на стената се намира бивъкът на бейли, бейлоест, бифи, малка алуминиева кутийка, в която може да се подслунят двама трима човека. Малко по е пасъжът на маршрутът Сиграя Фесвариатион, 20 ма, Иви и Иви, плюс категория. Следвата, нар, амфитеатър. Чието оле извежда до върха на Меойон. Оттам се слиза до пемката Гетовтхемайцца и се изкачва Батиан. Слизането е по обратния път. Искатърването на 18 пълни въжета до Нелион плюс рапелирането в рамките на светлата част на един единствен ден е задача само за бързи катерачи. Ние се движехме доста добре в началото, но на 5000 ма височина четворките станаха шестици и това започна да ни забавя. След няколко обърквания на пътя и падане на мъгла около обяд, вече бях разколябан дали ще успеем да стигнем върха за един ден. Нямахме достатъчно време, което наложи да взема решение да се върнем от нивото на амфитеатъра, около 5050 м, стотина метра под Нелион. Рапелите надолу ни забавиха доста поради честите заплитания на въжето, но все пак на мръкване, към 19 ча, бяхме в основата на стената. Достигането до австрийската хижа през Ледника ни от около час в плана Ми не фигурираше резервен ден за втори опит, така че достигането до най-високата точка на Кения остана за следващото ни идване в Африка. Сутринта на 4 март 2009 се качих до туристическия връх Пойнт Лепела. После се спуснахме до лагера Шиптън 4200 ма под северната стена и влязохме в долината Макиндер. След няколко часа се спуснахме до Оот Молзес 3300 м, откъдето след последни километри ходене стигнахме до изхода на парка при Сиримон Гейт 2600 м. Планинските пейзажи, в които се потопихме, бяха невероятно различни от всичко, което бяхме виждали до тогава в Африка. Кения, този изгъснал вулкан точно по текаатора, несъмнено заслужава да му отделите повече дни, за да усетите неговия дух и да го видите в цялата му прелест. Ляво горе, югоизточната стена на Нелион, 5188 м. Съзвезда е отбелязано мястото, до което стигнахме, преди да падне мъглата. Ляво долу, ради, малко под най-трудния пасаж по нормалния маршрут Деграфс, вариативн хималайската корона. Началото почти 28 в Каракорум в края на ноември 2008 души се събрахме в едно заведение близо до Красно село. Ветеранът Николай Петков беше направил план за нова експедиция. След кратко обсъждане оформихме две основни цели – първо българско изкачване на Гашер Брумай, потруден или нов дори маршрут, и опит за изкачване на Гашер Брум 2 в рамките на същата експедиция. Решихме, че с тези амбициозни цели може да посветим експедицията по 80-годишнината от началото на организираното алпийско движение в България – учредяването на Български алпийски клуб. Финансирането на експедицията на този етап звучеше прекадено розово и оптимистично. Имахме уверението, че необходимите около 100 000 лева ще се намерят лесно, поради което в началото се фокусирахме основно върху тренировките и подготовката на експедиционния багаж. През февруари и март с Радослава отидохме в Африка и изкачихме два от най-високите върхове на черния континент в Килиманджаро, 5895 ма, и Ровензори, 5109 ма. Направихме опит на Кения, 5199 ма, и почти го изкачихме. В началото на месец май пък с Ради направихме един неуспешен опит за изкачване на вулканът Сютхан, 4448 м в Турция. В деня на изкачването вятърът беше толкова силен, че горе-долу успявах да се закрепя на земята, а ради с нейните 46 г направо отлиташе. Отказахме се, но аз се чувствах отлично подготвен и спокоен за физическата си форма. С напредване на времето и получените многобройни откази от големи фирми и банки взе да ми става ясно, че осигуряването на средства за експедицията се превръща в проблем номер едно. Въпреки помощта от ДАМС, 9, Он КЛИНИК, Ойрушпет и още няколко фирми, събраният бюджет беше повече от недостатъчен. Ели Лили -ли, ми отпуснаха 2000 долара, но останалите 3500 се наложи да извадя от личните си спестявания. Това беше поредното ми заминаване и вече бях установил, че разликата в експедициите, малки или големи, е само в наименованието на крайната цел. Планирането, Подготовката, тренировките и лишенията са повече или по-малко напълно са измерими като усилие. Разликите в протичането на етапите, предшестващи заминаването за където и да е, се пораждат основно от броя, опита и ентусиазма на участниците, както и от разпределението на личните отговорности. Докато месеците се нижеха, отборът за заминаване се намали до четирима души Николай Петков, Дойчин Боянов, Николай Вълков и аз. Няколко дни преди заминаването отидал до Букурещ, за да извадя пакистанските визи. Този път беше значително по-трудно, защото изискаха документи, които нямах, но в крайна сметка оговорих да ги издадат след три дни. Въпреки, че от посолството ни бяха обещали, получаването на визите стана възможно в срок единствено със съдействието на Елизавета Парванова, Дора Маринова и българския посланик в Румъния. На 15 юни 2009 заминахме полет през Атина и Доха. В Исламабът бяхме посрещнати от новия български посланник, Ганарумен Пирончев, и други представители на малката българска мисия в Пакистан. След 4 дни пристигнахме в Скардо и пункт за изкачването на каракорумските осъмхилядници. За разлика от последното ми идване тук, населението на града видимо се беше увеличило. А технологичните предимства, макар и плахо, бяха започнали да навлизат в живота на местните хора. Мобилните телефони бяха навлезли след 2007, а интернет вече се предлагаше на няколко места. Малко преди аз коле минахме през термалните извори, които образуваха на течни си интроподобни басейни и доста необичайна гледка за Каракорум. В селото бяха направили малък музей с образци на местния бит и култура. На видно място бяха монтирали две кръстосани пушки, тип кремоклики, и на тях бяха окичили трофейни рога на мъжки елпийски козирози – Капра Ипс. Въпреки, че видят е защитен в огромни части на ареала му, в някои страни преследването и убиването му продължават и в наши дни. По време на трекинга каменопът едва не затрупа Николай. В един от дните вървих на 50-ти на метра след него, когато внезапно видях как огромна камара от камъни пада по склона отгоре. Викнах силно, за да го предупредя, но той въобще не реагира. Затичах се с викове, като го наближих, Николай се стресна, подбрав го и той хлопна след мен. Около кубик малки и големи камъни се стовариха на метри зад нас, секунда след като бяхме подминали опасната зона. В този момент забелязах, че Николай беше слушалки ушите и затова не беше чул пито приближаващия каменопът, пито моите викове. От тогава не ходя със слушалки по време на тренинг. От някакво радио, работещо на средни вълни, разбрахме, че е починал краля на попа, Майкъл Джексън. Аз сънувах, че ме напада огромна сова. Една сутрин носещ поздрави Николай си израза «Good Сир, sir» вместо «Good Сир. sir». В района на Конкордия, 10, се беше разположил лагерът на проекта «Кейп Клънбалторо». Постоянно наети към него в продължение на 5 месеца бяха 6 души персонал, отговорни за управлението на задачите по събирането на старите и новите боклуци от ледниците в района. Временно се наемат множество носачи, чиято задача е да събират, сортират и извозват боклуците до Асколе и оттам до Скардо. Годишно събират по около 5 тона боклуци, в което сам се убедив, след като видях огромните купчини с хартия, пластмаса. Стъкло и железо, сортирани в чували до лагера им, буклуците от базовите лагери се събират разделно. През 2016 от района са извозени над 600 твърди отпадъци. Най-големият проблем в изкачването на Гашер Брум Ай 2 е преминаването през силно нацепения ледник, който води до общия за двата върха лагер Ай. 5900 м. На 28.06. устроихме базовия лагер на морената под ледника Гашербрум. И двата върха, към които се бяхме насочили, се виждаха отлично и ясно доминираха над всички околни върхове. В района работеха няколко експедиции, така че проправянето на маршрута беше започнало. Първото излизане до лагер едно беше мъчително и кошмарно дълго поради тежките раници, прясно навалелия сняг и многото стрити трити цепнатини. След като пропъднах в дълбока цепка и едва му успях да изпълзя, бързо се вързахме с тънко въже. Лагер едно е общ при подхода както за Гашер Брумай, така и за Гашер Брум 2. Мястото е обширно и равно и има отлична видимост към двата върха. Опънахме голяма палатка, която щеше ще да ни служи като място за почивка, спане и складиране на багажи през следващия месец. При една от почивките ни се обадиха Тошо Пенков и експремиера Симеон съкско Пожелаха ни хубаво време и успех с изкачването. Друго сие да те поздравят, отгоре. Голямата звезда в базовия лагер беше ултрабързият швейцарски катерач Олиштек. След феноменалните му изкачвания в Алпите беше дошъл, за да тества как работи организмът и каква е скоростта му в условията на 8-хилядниците. Придружаваше го жена му Никол, за която това беше първото подобно пътуване. Друга знаменитост в района беше финландецът Вейка Густавсон. Той имаше в актива си 13 изкачени 8000-ника и Гашер Брумай беше последният от хималайската корона. С него неотлучно се движеше един пъргав японец, който се оказа, че е тук само за да снима как Вейка Катери. Ули Штек и Николай Петков обсъждат маршрута към върха. Вейка Густав Сон на Гашер Бруми и интересно, но тази експедиция ни беше третата съдочин по време на която в България имаше парламентарни избори – 2001, 2005 и 2009. При едно от излизанията до лагера и Деян Петковни прати десетки СМССА, обрисуващи как са минали поредните избори, на които не можехме да гласуваме. С напредване на сезона лятото започна да се усеща все повече. Рекичката, която минаваше покрай палатката и замръзваше всяка вечер, след средата на юли не спираше да тече денонощно. Докато се аклиматизирахме, един ден Улищет се върна в базовия лагер и съобщи, че е изкачил гашер Брум-2. В разговора с него въобще не ми стана ясно как точно го е направил. Не разказваше в детайли, а и нямаше никакви снимки от върха или подхода до него, защото малкото апаратче му тежело и не го бил взел. Все пак четиримата отидохме в палатката му, за да го поздравим, и направихме интервю с него, 11, разказани за тренировките, храненето, режимите, които спазва, и бъдещите си планове. Изглеждаше честен и откровен, но много от обявените му за успешни изкачвания не са документирани със снимки от върха. Гашер Брумай първо българско изкачване връх и височина, Гашер 1. едно, Гашер Брум, едно. Ай, дън, пеяк. Къпет, 8068 или 8080 ма, планина и държава, Каракорум, на границата между Пакистан и Китай, първо изкачване. 5 юли 1958 от американците Пит Шонинг и Анди Кауфман, първо българско изкачване. 26 юли 2009 от Дучин Боянов, Боян Петров, Николай Петков и Николай Вълков, нормален маршрут, базов лагер, 5050 ма лагер 1. 5900 ма лагер 2, 6500 ма лагер 3, 7080 ма денивелация от Бълла до върха, 3080 ма денивелация от Лъвза до върха, 988 ма га 8068 ма, гледан от лагер 1 на 5900 ма. Нощта в лагер 2 беше силно ветровита, палатката се тресеше непрекъснато и шумът ни пречеше да заспим. Нямах тапи за уши, но се сетих за альтернативно решение. Сдъвках една дъвка, разделих я на две, увих парчетата в памук от аптечката и си ги завлях в ушите. Заспах почти моментално. На другия ден направихме излизане пота, нар и японски кулуар, който води към лагер 3. Успяхме да изровим и обезопасим на 300 стари въжета, като същевременно опънахме на 400 нови въжета. Вечерта прекарахме пак в лагер 2, но на сутринта събрахме палатката и продължихме нагоре. Стигнахме до най-високата точка от вчера, излязох напред и започнах да разбивам паркина и да отравям старите парапети. Времето беше променливо и вятърът ставаше все по ожесточен Наклонът не падаше под 60 градуса и преминаването на много от участъците беше доста рисковано. Долната част на японския кулуа е изцяло скална. Малко преди края на колоара получих силни крампи в предмишниците. От Отдърпането на въжетата и отравянето им от леда явно се бях пренапрегнал. Наложи се да спра, за да растрия мускулите си и да почина за кратко. Съседането в снега нещо ми се заби отзад. Оказа се къс, техничен никел, който беше забит в склона. Изрових го, закачих го на седалката като трофей и дадох път на дойчин. Той поведе и скоро излезе на равна площадка, на височина около 7080 ма, върху която направихме лагер трети. Следвайки нашите следи и партина, скоро в лагера се появиха испанци и французи. Чувствахме се отлично, което беше знак, че сме добре аклиматизирани. На другата сутрин вятърът продължаваше да бъде доста силен и на моменти сигурно надминаваше 70 км. Докато се чудехме дали да не изчакаме още един ден. Реших да направя разознавателно излизане на лагера. Екипирах се и за по два часа успях да се кача на около 7300 м. Разгледах добре терена, но междувременно вятърът стана ураганен и въпреки че върхът изглеждаше примамливо близо, разумното решение беше да се върна. Обядвахме, с нова же упаковахме палатката, за да не излети, докато ни няма, и поехме надолу. На Наслизане се налагаше да изчеквам някакъв испанец, който се местеше прекадено бавно. Чакайки на една от площадките, се бях сгушил в малка скална гънка, когато изведнъжме удари силна лавина. Загубих равновесие, преобърнах се и няколко метра понадолу ловиснах на въжето, засипан от последните лавинни потоци. След секунди всичко свърши, размърдах се и нищо ми нямаше, но се бях стреснал доста. Докато спусках надолу, ме застигнаха още две лавини, но вече бях подготвен и ги понесох почти без последствия. След няколко дни почивка и отлично захранване в базовия лагер пак тръгнахме нагоре, този път с ясните намерения, че отиваме за атака. Маршрутът през следника до лагер едно ставаше все по-опасен, защото напредването на лятото не позволяваше образуването на нови мостове, а много от старите се бяха срутили напълно. Безопасното преминаване беше възможно само в ранните сутрешни часове, след което всичко се размекваше и прекусяването на ледника ставаше кошмарно. Времето беше твърде променливо, валяше сняг, духаше силен поривист вятър и небето беше покрито с ниски, бързо движещи се облаци. Освен нас в атака бяха тръгнали Вейка, японецът и полският ветеран Яцет Телер. Отново избих сам партината до лагер 3. Няколко часа след като се качих в лагера, Вейка дойде, стисна ми ръката и сърдечно благодари, че бях отворил пътя нагоре. При вечер вятърът изчезна, небето се изчисти и по всичко личеше, че утре ще бъде нашият ден. Приготовленията за тръгване започнаха на 26.07, малко преди полунощ. Вейка и японецът потеглиха в 0.00, ча. Дойчин се приготви и не пусна палатката по част по-късно, а двамата николаевци излязоха скоро след него. Аз бях готов за тръгване в 0,2,15, нощта беше изключително ясна и милиарди звезди блещукаха в черното небе. Температурата беше само минус 18 са. С изтичането на първия половин час вече влязох в крачка и постепенно ускорих темпото. Краката ми мръзнеха така че час след тръгването се наложи да спра и за около 20 минути масажирах ледените си пръсти. Реших да махна едната стелка, за да им дам повече пространство за мърдане в обувката. Нагоре се редуваха стръмни и много стръмни заледени стъпала. Въжета липсваха, контролирах изблиците на страх, когато ставаше опасно, и устремено преодолявах един след друг доспо експонирани пасажи. Склонът беше добре фирмован. Така че не се налагаше да бием партина и всеки напредваше по своя линия. Високо над мен виждах челниците на останалите и това ме караше да се мести още по-бързо. Към 4 ча, сутринта започна да се съмва и върховете придобиваха все поясни ясни очертания. Задминах Николаевците и постръмен стално леден ръб излизал в подвърховата част. Огряме слънцето, но в сутрешните часове то по никакъв начин не може да ме стопли и се наложи да спра отново за масажи. Починах, пих чай от термоса и си набелязах линия за нагоре. Далеч над мен века биеше пъртина, но ясно виждах как грешно се беше прицелил в един серък, който не можеше да бъде преодолен без осигуровка. Дойчин забелеза това на навреме, върза се с въже, слезе малко надолу, траверсира под серъка и излезе на чело. Оставаха му само около 70 ма до върха. Аз не следвах техния път и катерех право нагоре към най-високата точка. Газах в Преспис дълбочина над кръста, но силата беше с мен и борех опорито, без да спирам. Излязох на острия пред върхов гребен и бавно изминах последните 50 крачки. Гашер бро едно пърният ми 8000-ник. И небе и блестящо слънце доплъваха този наш триумф. Вятър нямаше никакъв, температурата беше едва минус 200 и всички сегяхме само по термобелю и штурмови якета. Вейка даваше интервюта по сателитния телефон, а японецът го снимаше. Панорамата на всички страни беше фантастична. Виждахме чудесно стотиците върхове в индийската и китайската част на планината, но най-забележителна беше гледката към строените почти в една линия 38000-ника Гашер -Брум 2, Броуд Пик и гигантската пирамида на Къв -Тори. Половин час по късно българите се събрахме на върха първо българско изкачване. Поздравления, снимки, усмивки и дълбока споделена радост. Гашер Брумай, 8068 м, 26 юли 2009 и една от най-уникалните снимки, които някога съм правил строени в редица са Гашербрум Брум 2, 8035 м, Броуд пик главен връх, 8047 м. Броуд, пик, централен връх 8011 ма, и к2 8611 ма, най-отзад. Прекарахме близо част на върха и започнахме слизането. Не чувствах умора и спусках много бързо. Някъде към средата се подхлъзнах по един средностръмен склон, набрах скорост, скочих през няколко малки пракчета и след около 40 ма успях да се спра с сечивото. В първия момент не можех да си поема дъх и очите ми се опулиха. Волево надух градния си кош. отпуснах се и рязко поех въздух. Отпуснах се по гръб и няколко минути възстановявах дихателния си ритъм. Продължих слизането, но леко забавих скоростта. Прибрав се до штурмовата палатка точно два часа след изкачването на върха. По късно четиримата се събрахме и включихме телефона. От блога на Вейка новината се беше разпространила и голяма част от приятелите ни вече знаеха, че сме се качили. Вечеяхме и доволни се отпуснахме в палатката. Спахме отлично и рано сутринта на другия ден вдигнахме лагера и продължихме надолу. Слизах доста бързо и в 12 ч. бях в голямата палатка на лагер първи. Чувствах се прекрасно и вече бях взел решение, че ще направя опит и на Гашер Брум 2. Като се събрахме четиримата, съобщих това си решение. Трябваше да направим план за смакването на багажа от лагер 1 до базовия лагер. В късния следобед станалите останалите ми пожелаха успех и тръгнаха да слизат надолу. Останах сам, разкъсван от мисли дали постъпвам правилно. Защо си слагам главата в турбата, нали вече имам един връх? Гашер Брум 2 Първа среща връх и височина, Гашер Брум 2, Гашер Брум и К4, 8035 ма, планина и държава, Каракорум, на границата между Пакистан и Китай Първо изкачване. 7 юли 1956 от австрийците Фриц Муравец, Йозеф Ларх и Ханс Виленпарт. Първо българско изкачване, 23 юли 1992 от господин Динев и Рад Корачев, Банана Рич, Естръмен и Тесен Гребен, който извежда в лагер 2. Не спах добре и в 6 че сутринта поех от лагер 1 нагоре към Гашербрум 2. Знаех, че единственият лек, когато се тормозиш дали постъпваш правилно, е просто да се отдадеш на новата си цел и да се концентрираш върху трудностите, които тя предлага. Най-бавно преминах през ключовия участък – тнар, нар, бананарит, стръмен и остър ръб, който беше обезопасен със стари парапети. Беше необичайно топло, тихо и без никакъв вятър. Над лагер 2 нямаше следи, така че ускорих темпото, защото слънцето постепенно размекваше снега и започвах да затавам все повече и повече. До лагер 3 преминах през три огромни цепнатини, като в едната пропаднах почти до шия, но се набрах на въжето и бързо излязох. Общо за 7 часа и половина стигнах до штурмовия лагер 3 на 7300 м. бяха ме предупредили, че мога да се настаня в палатката на Луис, загиналия преди седмица испанец. На 20.07, той по всяка вероятност беше изкачил Гашер Брум-2, но нямаше яснота дали беше успял да се прибере до штурмовия лагер. Два дни, по-късно няколко човека се че са наблюдавали мигаща светлина на траверса под върховата пирамида, което още повече задълбочи мистерията дали Луис е жив или не. В лагера не открих никакви следи от скорошно присъствие на хора, затова се приготви за самотно преспиване. Заспах лесно, но дори и за миг не престанах да сънувам, че сме двама в палатката. Вътрешен глас или халюцинация непрекъснато ми повтаряше, че нищо няма да ни стигне храна, време и екипировка. Аз опонирах през целия сън и се успокоявах, че всичко е под контрол и имам всичко необходимо в достатъчно количество. В 0-0, 45 че, се събудих, погледнах навън и видях звезди. Бързо се приготви за атака и след час излязох. Интересно, но звездите бяха изчезнали, беше се появил вятър, а остри ледени снежинки се забиваха непрестанно в лицето ми. Само след половин час изкачване осъзнах, че вече не знам къде се намирам, и реших, че е по-добре да се върна и да се пробвам пак на светло. Прибрах се и мигом заспах. Едвам се събудих на развиделяване, отворих ципа на палатката и видях, че навън силна виелица. Трябваше поне да направи опит, за това се приготви за излизане и тръгнах с надеждата, че утрото може да донесе нещо по-добро, но колкото по-нагоре се изкачвах, толкова помагиво и ветровито ставаше. Разколябах се и прецених, че трябва да отстъпя. Партината ми беше напълно изчезнала, така че едва му успях да намеря лагера. Не разполагах нито с радиостанция, пито с телефон, поради което нямах никаква идея за прогнозата. Починах няколко часа и взех решение да се връщам. Вие ставаше все посилна, а мъглата все по гъста. Въпреки, че парапетите ме водеха надолу, имаше участъци, в които въжетата прекъсваха и трудно се умявах да намеря правилната посока. Пропаднах няколко пъти в скрити цепнатини и започнах да ставам все понесигурен и бавен в слизането. В флагер две заварих един изпанец, който се гласаше да слиза. Продължихме заедно надолу, но той беше още поуплашен от мен, за това не взе никаква инициатива да води, да разбива паркина и да изравя парапетите. От основата на склона до лагер едно ни предстояше малко над километър преход по равен терен и в абсолютно бяла, лаител 12 обстановка. Спомних си как Улиш Текни беше казал, че в подобни условия е успял да намери лагера единствено благодарение на GPS-къси. Движихме се по шесто чувство, като често спирахме, за да изчакваме кратки просветления. След около час лутане и с помощта на няколко бамбукови флачета най-сетне намерихме лагера. Целият следващ ден почивах и се възстановявах. В лагера имаше двадесет на човека и никой не мръдна на никъде. Заниманията в такива периоди се въртяха около описане на дневници, четене на книги. Слушане на музика, обсъждане на плановете за едните дни или чистене на снега, който ни затрупваше на пресеколки. Миналата година по това време лежах в къщи с чупен крак и мечтех да съм тук. Сега лежах в палатката на 5900 м и мечтех да съм в Княжево и да ям диня. При една от разходките между палатките се запознах с испанеца Карлос Сория. На възраст 70 години, роден е през 1939. Когато повечето му набори кротко си карат пенсионерските години, Карлос вече имаше 7 8000 хилядника и сега се беше прицелил в Гашер Бруми и разказах му за нашето изкачване. А той ми разказа каквото помни от изкачването си на Гашер Брум 2 през 1994 г. и я доживея до такава възраст и бъда в такава форма на старини. Рано сутринта на следващия ден видях, че времето отива на управление, събрах си багажа и пак поех нагоре. След мен не тръгна никой, така че целият ден щях да разбивам паркина в прясно навалелия сняг. Този път се качих до лагер 3 за малко на 8 часа, като в края почувствах лека мора. Все пак, след няколко чаши бульон, чай и супа се оправих и си казах, утре или никога. Времето се изясни, вятърът утихна. Чудех се дали ще успея. Палатката ми в призрачния лагер 3 7300 м. Назаден план е пирамидата на гашер Брум 2. През цялата нощ сънувах и се въртях. Към полунощ чух стъпки. За миг си представих, че до палатката ми крачи мечка. Последва дишане, човешко и съвсем близко. Някой каза с испански акцент. «Good morning». Докато се унасях, някой искреща, примуса и за секунди видях как палатката ми изгъя. После се разнесе хъркане. Призракът на Луис ме преследваше и халюцинира в непрекъснато. Въпреки кошмарите успях да дремна и малко след едноча. Сутринта започнах да се оправям за тръгване. Примус, чай, закуска, обличане, обуване. Студено е и всичко става бавно. Точно в втрича, използях навън. Беше звездно и мразовито утро, тъкмо както го исках. Поех в тъмното нагоре, като се прицелих в камъните, до които бях стигнал предния път. Постепенно ставаше все постръмно и по непознато. Продължих и на разсъмване бях в лагер 4, където имаше остатъци от няколко палатки. Минах през всичките и ги огледах да не било е останал някъде тук. Не открих нищо и продължих. Нагоре започваше диагонален треверс, който извеждаше в десния край на върховата пирамида. Минах госа около 3 часа и излезох в основата на предвърховия склон. Наклонът беше над 45 градуса, но се чувствах доста уверен въпреки поривите на вятъра, които на моменти ме караха да приклекам. за да не ме отнесат. След близо час излязох на върховото било. От тата кръба духаше наистина силно. Видях бро от пик и къдве, които стърчаха над облаците. Върхът отстоеше само на около 80 хоризонтални и 15 вертикални метра вляво от мен. Направих опит да тръгна по ръба, но вятърът ме поваляше. Слязох няколко метра по и пак тръгнах. Газех в снег, сняг, но отдолу усетих твърд в голям наклон, върху който се чувствах доста нестабилен. Огледах се, под мен видях улейте, чито край не се виждаше и започна да ме дострашава. Спрях за миг, за да преценя какво да правя. Изпитвах нерешителност, което рядко ми се случва. Постоях така още около минута и реших да слизам. Последните метри до върха ми се сториха прекадано опасни. Бях направил всичко, което можех да направя сам в тези условия последните метри до гребена на Гашербрум 2. Върхът е вляво. стрелка е отбелязана моята най-висока точка. Лагер 2 се намира на характерна премка на 6500 м. Надолу слизах със сечивото в ръка, то е лице, то е гръб към склона. Постепенно губех височина и теренът полягаше. Влязох в партината си и продължих по дългия диагонален траверс към штурмовия лагер. По едно време щеката ми удари в метал. Зарових се в снега и откупах един никъл втори намерен за тази експедиция. Така вече по склоновете и на двата гашер брума бях намерил по едно сечиво, с което само увеличих гардероба си алпийска екипировка. В 17 ча стигнах до лагера. Заварих двама иранци и един испанец, които се готвеха за штурм. Отпуснах се за миг, изпих две чаши чай и почувствах, че имам сили да продължа надолу. Събрах си багажа, пожелах им успех и уверено поех към лагер първи. Вече познавах пътя, последователността и местоположението на опасните участъци. Снегът беше започнал да се втвърдява, така че за по-малко от час стигнах до лагер 2. Надолу обаче леко забавих темпото, защото започнах да усещам умората. Последния километър до лагера го изминах доста бавно. За 38 часа се бях качил до лагер 3, бях стигнал почти до върха, преминавайки през редица трудности, и сега отново влизах в изходния пункт. Събрах малко чист сняг и се мушнах уморен в палатката. Вечерях набързо и заспах много дълбоко. Спах отлично и си починах добре. Сутринта закусих, събрах палатката и целия личен и общ багаж. Раницата ми стана повече от 25 г. Само мисълта, че трябва да прекуси отново ледника, ми стягаше сърцето, и то още преди да съм тръгнал. Пътеката надолу беше силно променена, заеха нови цепнатини, а старите бяха станали двойно по-големи. Всичко приличаше на лабиринт от ледени кули, скрити снежни проходи и бурни реки. Маркировъчните флагчета и бамбуковите пръчки по край пътеката бяха напълно изпопадали, така че намирах правилните места за пресичане на опасните участъци само по спомени и усет. С огромно облегчение изминах последните метри до базовия лагер. За 11 дни и над 6000 метра бях загубил около 6 кг, дрехите видимо ми висяха, бузите ми бяха хлътнали. Изкъпах се и няколко пъти ядох на корем. Имах сили колкото да лежа, гледам, слушам и разказвам. Експедицията отиваше към своя край. На другия ден посети военния лагер, в който живееха около 40-50 човека. Командният състав спеше в кръгли Бунгала, а войниците в палатки и малко по-големи Бунгала. Заговорих с единствения офицер, който седеше пред Бунгалото си. Беше млад, брадът и приличаше на свещеник, но се оказа, че е майор, командир на гарнизона. Веднага ме покани да седна при него. Започна да ми разказва какви ги вършат тук. Прекарвали флагера по 4 месеца, след което ги сменяли. С напредване на лафа се появиха разни капитани, специалисти по комуникации, оръженик, лекар и фелдшер. Всички бяха единодушни, че предстоят им тук е пълно безумие, но поради лица на политическа воля границата между Пакистан и Индия все още е предмет на спорове и битки. Разказаха ми, че през 1984-ти индийската армия превзема сияченския ледник, Сиачан ГСР, с което завладява над 70 ма ледникови езици и на 2000 кма-2 площ от Кашмир. В резултати двете страни изграждат постоянен военен пост на превал с височина около 6500 м. В основата на превала се базират големи поделения, които захранват и поддържат постовете с провизии и персонал. 40 ти на войници дават денонощни караули и седебнат непрекъснато на 200-ма разстояние един от друг. От загиналите в този конфликт на 2000 дути едва около 60 са станали жертва на престрелки. Останалите са загубили живота си в резултат на лавини, измръзване, пропадане в цепнатини или снежни бури. Цената на това височино съперничество се равнява на приблизително половин милиард долара за двете страни. Експедициите в района постепенно отиваха към своя край. С всеки изминат ден лагерите опустяваха палатките изчезваха една по една, а хората намаляваха. В базовия лагер се появи испанецът Сечу, който по моите следи беше изкачил Гашербрум две ден след мен. Следвал паркината ми и като излязал на върховия гребен, вятърът бил слаб и той много внимателно се умел да премине през заледения ръб и стигнал до върха. Браво на него, успяло е! На 5.08 събрахме целия ни лагер и тръгнахме да слизаме. Щяхме да се приберем през прохода Гундохорула. Това е най-бързият начин да се стигне до цивилизацията от ледника Балтуро. Проходът е висок към 5600 М и не е особено труден за преминаване. Слизането в долината на Хуше е по техничната част от прекосяването на превала и обикновено се екипира с 300-400 М фиксирани въжета. Преминаването на този, лесен, превърш тях да запомня винаги. Да пропаднеш в ледникова цепнатина. Един от големите кошмари при завладяването на ледниците са ледниковите цепнатини. Движението по неравна основа, наклонът, земетресенията и пропаданията са сред причините ледниковите езици да се нацепват напречно или надлъжно. Всичко започва от малки повърхностни бразди, които постепенно се оголемяват. Природните катаклизми ги дооформят и превръщат в съвършени капани за живи същества. Цепнатините се наричат «открити», когато са толкова големи, че не е възможно снегът да ги покрие и скрие. «Скрити» са тези цепнатини, които зимните снеговалежи успяват да покрият, напълно заличавайки знаците, че отдолу има пропадане. Дълбочината им варира от сантиметри през няколко метра до бездънни пропасти, чието край се крие в хилядолетната история на ледника. Дължината им е от няколко до няколко стотин метра. Цепнатините са едни от най-нежеланите привидения за алпинистите и планинарите. Всички обучения и практически курсове навлягат не случайно на темата – пропадане в ледникова цепнатина. Теорията те кара да фантазираш последствията от едно пропадане след грешна крачка на повърхността. Представил съм си сценарии за спасяване и оказване на първа помощ на пострадал, но всеки си мисли, че е подготвен по темата – докато един ден сам не полети в мрака на ледниковата бездна. Беше малко преди изгрев слънце на 6 август. Проходът Гундохорула беше все още оглед от лъчите на залезващата огромна луна. Ледът блестеше приказно и кристалчетата отразяваха от едната си страна луната, а от другата зората на реждащия се ден. Седях и съзерцавах величието на Каракорум. Извиках на испанските си приятели, които бяха наблизо, и с фотоапарат в ръка се изнесох на погорна позиция. Бях в страни от пътеката, направих няколко снимки и тръгнах надолу. Олисан да си слагам ръкавиците, за миг не си гледах в краката и земята под мен се продани. Твърдата опора просто изчезна и полетях. А, -а беше единственото, което се изтръгна от мен в този момент. Падав стремително и безпомощно, отяв се в стените, а очите ми само саморегистрираха преминаващите образи. Всичко се случваше твърде бързо, за да мога да мисля, премислям и анализирам как се стигна до тук. Изведнъж падането спря бях се за на снежен мост, някъде около средата на цъкнатината. Жив съм, внимателно се размърдах, за да проверя кое къде ми е, освен болките в цялото тяло като че ли нищо друго ми нямаше. Плохенката ми беше в кръв, но раната на ръката ми не изглеждаше сериозна. Погледнах часовника си 5,40 и 2, «хелпъп», само това можех да извикам. Ами сега какво? Разглеждайки цепнатината, започнах да премислям различни варианти за излизане. Раницата ми беше отвън, значи испанците трябваше да забележат, че липсвам. Абсур беше да се изкателя сам без котки и сечиво. Цепката беше прекалено широка, с гладки стени, догоре имаше поне 8 метра немислимо. Не смех да мръдна, за да не се проданя. Надолу имаше още поне 10 метра, като стените постепенно се стесняваха. Извадих фотоапарата и се опитах да го включа. Не тръгна въобще и явно го бях ударил. Петров, няма да умреш тук, нали мина ми през главата. Целият треперех, но не от студ, а от адреналина, който изпълваше вените ми. Хелпъп, дубката, която бях пробил на повърхността, не беше голяма и силата на вика ми умираше още в цепнатината. Проникващата дневна светлина започна да осветля вътрешността на ледниковия ми затвор. Обкръжаваха ме огромни висолки и дяволски ледени кристали. Този леден музей щеше да ми е поинтересен, ако бях попаднал тук по собствено желание. Минутите минаваха, а отгоре не се чуваше никакъв звук. Хайде! Къде се мутаете? Щом бях оцелял до тук, значи ще ме извадят. Успокоявах се сам, но продължавах да треперя. Прекарах около час под леда, преди да чуя, хей, Боян, жив ли си? Да, ето ти въже. И ми спуснаха тънко синьо въже. Вързав се под мишниците и извиках да теглят. Едва м бях отлепил, когато усетих, че въжето ме преязва. Стой и смъкнах възела надолу, малко под кръста и отново ме затеглиха. И явно дърпащите бяха много, защото се движах бързо като с асансьор. Наближавайки повърхността, погледнах за последно ледения ми затвор и в следващия миг пробих кората в страни от дупката. Изхвърчах като тапа навън, светина, хора, суматоха. Проснах се на платото отгоре и мигом над мен се надвесиха десетки глави. «Добре ли си? Как си? Какво стана?» заваляха въпросите. От удара с главата в леда погледът ми беше замъглен, фокусът ми се губеше, но бях отново на горната земя, спасен. Развързаха ме и ме запрегръщаха. Аз само повтаях, благодаря, благодаря. След още няколко минути можех вече да мисля и командите от мозъка ми стигаха до крайниците. Изправив се и веднага загубих равновесие, но бързо се окопитих. Сега трябваше по най следкавичния начин да се спускам към лагера. Адреналинът щеше скоро да се изчерпи и всичко щеше да ме заболи. Знаех за този физиологичен срив от предишни падания. леки залитания се закачи за въжето и заслизах надолу. Крачка по крачка надолу, към миското, зеленото, към лагера, към живота. Последствията от тази каскада бяха само ожувания, натъртвания и един месец кръв в урината. След преглед при уролог в София разбрах че имам малки разкъсвания, но не се очакваха осложнения. Пак се разминах леко. Книгите добре написаните книги за катерене и алпинизъм са едни от най-силните мотиватори за върхове, постижения и тренировки. Причината въобще да стана алпинист беше именно книга. През август 1990 във влака за Москва прочетохна един дъх, Свирепа арена, на Джо Таскър. Бях 17 годишен ученик в 10-ти клас и отивах заедно с малка група студенти на трекинг в Казахстан. Тогава думата «трекинг» не я знаехме и му викахме «ходене». Бях се прикачил по случайност към групата и освен няколкото летни ходения в различни части на Стара планина, и Ирила нямах друг планинарски опит. Описанията на изкачванията и преживяванията на Джо Таскър и партньорите му така ме впечатлиха, че с дни си мислех само за тях. Представяв си гигантите, къдве и кънчен лагерите, трекингите, проблемите и изпитанията, които бяха преживели тези момчета. По това време още нямаше интернет или електронна обмяна на писма и информация. Всичките картини и случки, описани в книгите, трябваше сам да си ги представяш. След като се завърнах от Казахстан, постепенно започнах да търся, купувам и събирам книги, за които чувах по време на опиниядите, където участвах посещавах всички антикварни книжарници и библиотеките, в които се бях регистрирал. За сравнително кратък период намерих, прочетох и препрочетох класики като «Звезди и бури» 1967 на Гастон Ребюфа и «Водачна свръзка, 1971 на Роже Фризон Рож. С вълнение открих и емоционално написаните книги на проф. Георгията и Асов Джиджи. Който детайлно беше описал по значимите си изкачвания и премиери. Прочетох по няколко пъти всичките му книги, енциклопедичните сборници и очерци на Доц. Санди беше в ме осветлиха, че българският алпинизъм е не по-малко славен от световния. От информационните бюлетини и годишните сборници на БАК подробно се запознавах в последните постижения на българските алпинисти. През май 1991 случайно попаднах на, от Матерхорн до Еверест, 1985, на Николай Петков, откъдето научих, че традициите на нашите опинистски ветерани се продължават и надграждат от едно по-младо поколение, устремило се към потехнични и трудни маршрути в световните планини. От Завладяване на планините, 1989, на проф. Георги Роднински, навлезох в историите и експедициите към най-големите световни върхове. Намерих си гидовниците с маршрути в Рила 1979 и Врачанските скали 1987 и започнах да мечтая все повече и повече за стени и върхове. През 2001 попаднах на екстрем алпинизъм, Климин Лигът, Фест, Анди Айт, 1999 Ар, от Марк Тует и схванах че подготовката за сериозни постижения в планините си е цяла наука, която трябваше да освоя, за да се чувствам уверен в пътя си към върховете. Освен на мотивация, книгите за алпинизъм и сборниците с експедиционни отчети и разкази за върхове се превърнаха и в извор на познание за тактиката на изкачванията, организацията на експедициите и екипировката, необходима за катерене и оцеляване в планините. Книгите от чуждите автори не ми даваха ясна представа как точно може да се организира една експедиция в България през 90-те години. Книгите, написани от български автори, ми бяха доста по-полезни. Защото именно чрез тях си представих как се организират тези прояви в условията, в които живеех. Като начало трябваше да си член на някой туристически клуб, в който има алпийска секция. В поново време се бяха Бонни за американското списание «Климбин» и редовно преглеждах периодиката, която се получаваше в библиотеката на БФКА. Започнах внимателно да се въглеждам в прекрасните фотографии по страниците на тези издания и се научих да различавам моделите и марките, с които водещите и успяващи катерачи правеха постижения. Останових, че голяма част от изкачванията се нравят с модели от няколко марки, някои от които присъстваха и в България. Книгите, списанията и филмите за катеране, които трупах в библиотеката си, безспорно бяха безценен източник на информация и вдъхновение, но в никакъв случай не можеха да заменят личния опит и усещането за височина, каквито до 2000 ми липсваха или бяха само теоретични. След 10 години изкачвания в «Ниското» дойде моментът, в който отворих една нова страница в живота си пътя към високите върхове. 2x7000 в Памир след инерцията, набрана през 2009, когато изкачих трите най-високи върха на Африка и почти 28000 в Каракорум, през лятото на 2010 исках да направя нещо подобно и в Памир. От пролетта до заминаването в началото на юли ръководех проект за мониторинг на пещеролюбивите видове прилепи в България. Успевах да тренирам сравнително редовно, но не чак толкова, че да се чувствам в топ форма. Средата на юни 2010 и Средослава изкачихме Монблан и започнах да привиквам към височините, които очаквах през юли. След два месеца организационни срещи и преговори с агенции в Таджикистан на края за Памир, заминахме аз и Румен Радев от СК, Вертикален свят, Светослав Терзиски и Милена Михайлова от АК, Планинец. Румен е учил физика и финанси и в момента е началник в голяма фирма. Тъй като не пропускаше тренировка в уикендите през последните 5 месеца, физически беше отлично подготвен и се справяше без проблеми с всякакви дълги и стръмни трасета. Височинният му опит включваше двата най-високи върха в Южна Америка Охос Дел Саладо, 6893 М, Яконкагуа, 6962 М, както и Айланд Пик, 6189 М, в Хималаите. Познавахме се добре и знаех, че той ще премине, макар и бавно през всеки преминат от мен пасаж, за това нямах никакви опасения, че не е подготвен за поставените цели. Светослав Терзийски, Боян Петров, Милена Михайлова и Румен Радев пред палатката ни в Пазовия лагер, Москвина, Юли 2010. Светлю и Милена ги познавах по-слабо, но знаех, че в Планинец нямат случайни кадри. Така или иначе, двете свръзки щяхме да се движим по собствен план и график за изкачванията. Те, че аз зависех само от възможностите на Румен. В Душанбе, столицата на Таджикистан, катнахме на 20.07, а на 21.07, стигнахме до изходния пункт Джиргигал. Наехме малка стаичка на летището, която беше застлана с традиционни килими. Като ми подаваше ключа, хазяйна на Тисман лали ме погледна строго и почти заповедно ми каза, ти отвечаешь. От цялата ни група успя да запомни единствено моето име, защо го, Баян, на киргийски значало, Боен, Буен, и на всяка проверка в стаята се обръщаше само към мен. Доскоро помещението било офис на банка и през следващите дни при нас редовно нахълтваха бивши клиенти. Оглеждаха смутено и бързо напускаха. Обядвахме в местната чойхуна – чайна. Поради липса на сухари в магазина купихме 12 хляба, нарязахме ги и ги проснахме да се сушат на летишния плац. На чушките всички местни казваха – български и перча, а орехите наричаха – гречески орех. На пазара огромни дини се продаваха по един долар, така че на всяко хранене изяждахме поне по една. Румен е главният отговорник по прехраната на нашия отбор. За полетите към базовите лагери в Памир хеликоптерите Ми-8 може да пренасят 3 души екипаж, втори 5 тона гориво и около 15 души с багаж по 30 г. Разходът е ОК, 300 л. час. Бяхме се прицелили в Курженевска и Комунизъм, които се правят от един и същи базов лагер Поляната Москвина. До там се ходи около една седмица нагоре по ледниците Фортъмбек и Валтер или с хеликоптер. Ние бяхме избрали въздушния път, който ни спестяваше приблизително две седмици. Четири дни чакахме да се уреди полета до Москвина. Събра се голяма група от чакащи, над 120 човека, и накрая с и малко лакти успяхме да се класираме в един от първите полети до базовия лагер. Предимството ни пред всички останали чужденци беше, че говорим отличен руски, поне аз и румен, и щом разбираха, че сме българи, отношението към нас се променяше слафа. България не за граница. Освен това, се променяха и цените. Много често имаше голяма разлика между Хаумуч и Сколко. От базовия лагер, Москвина, 4300 ма, може да се изкачат два памирски 7000-ка Курженевская и Комунизъм. Първи за сезона на Курженевская връх и височина Курженевская, 7105-ма, планина и държава Памир. Таджикистан първо изкачване, 22 август 1953 от 8 алпинисти под ръководството на Алексей Лугаров първо българско изкачване, 28 юли 1979 от Христо Проданов, Минко Замковски, Методи Савов, Георги Темелков и Михаил Милушев маршрут, Цетейн, Базов лагер. 4300 м. лагер 1, 5320 м. лагер 2, 5850 м. денивелация от Бълл до върха, 2805 денивелация от лъдве до върха, 1255 м. маршрутът, Цетяин, е най-популярният за изкачване на връх Курженевская. В базовия лагер бързо се сприятелихме с ключовите хора-началника, видовете, готвачите в кухнята и отговорника за сауната. Настанихме се в голяма щабна палатка 2,5 експетма, с дървена скара и вюшеци. Лагерът се огрява от слънцето от 7 до 19, сча и температурите през нощта не падаха под нула са. Багажът се превозваше с трактор от хилипада до лагера. Столовата беше голяма постройка, нещо от типа, селски летен ресторант. Можеше да се храним като на пансион и си поръчвахме храната ден за ден. Имаше лавка за бира, твърд алкохол, безалкохолни и малки пакетирани храни. Също така разполагахме с игрище за футбол и волейбол. Игри като шах, табла, не се сърди, човече и тенис на маса бяха безплатни. В специална тетрадка се записваха всички излизания на лагера дата, брой хора, отговорник, план и контролно време за прибиране. Сауната се палеше по заявка на няколко човека и в пакета който платихме, влизаха определен брой безплатни бани. Почти всяка вечер имаше живи изпълнения на китаристи, сред които нашия трумен беше една от звездите с най-разнообразен репертуар и способност за импровизации. Около лагера бяха разположени много паметни плочи и една от вечерите организираха курбан в памет на загиналите алпинисти. Чувствахме се отлично и започнахме бързо с климатизацията. Традиционно първо се изкачва пик Воробил 5691, който е най-близко издигащият се над лагера връх, след което се поема по склоновете на Курженевская. С Румен тръгнахме към лагер едно на 30.07, и на първи предприеха атака на върха. Събудих се в 5 ч. сутринта и погледнах навън. Утрото изглеждаше чудесно, така че закусих и се подготвих за излизане. В 6 ч. поех нагоре. Условията бяха отлични, малко пресен сняг на твърда основа. Бях първият за сезона, който излизаше толкова високо, и на разклоновете бяха девствени. Пътят нагоре следва ребро и та, нар, гърбици на камилата, характерни снежно-ледени кули, които се изкачват една по една. Някои от пръмките между гърбиците бяха с големи козивки, затова ги минавах бавно и много предпазиво. Вятърът през цялото време духаше на пориви, но не донесе стоти проблеми. Чувствах се силен, катерех с равномерно темпо и постепенно набира височина. Някъде около следата вече газех в дълбок сняг и изведнъж установих, че котката на десния ми крак липсва. Върнах се назад и след 40 на метра я открив една дълбока стъпка. Сложих я и я стегнах здраво. Най-накрая изкачих и последната, камилска гърбица, и видях върха отблизо. Струваше ми се, че ще го стигна съвсем скоро, но това беше доста измъмно. Последва дълъг траверс, с и успях да превзема последната височина, точно в 15 ч, след обед. Върхът представлява сравнително голяма, равна площадка с размери 15 на 20 м. температурата беше минус 15 са. Видимостта беше отлична и наснимах снимах панорамите в четирите посоки. Комунизъм се открояваше над всичко останало в района. Връх Курженевска, 7105 на 1 август 2010. Наслизаме ме водеше партината откачването, може да се отпусне и да съзерцава морето от 5-6 хилядници, които се разкриваха под мен. По време на изкачването бях толкова фокусиран, че почти не се бях обръщал да гледам планината около мен. И явно се бях поуморил, защото и най-малките байрчета изкачва бавно и е голям зор. Най-мъчителен беше финалният траверс към палатката. Снегът се беше размекнал, затъвах дълбоко, но газах напред, защото знаех, че съм близо. Като наближих лагера, видях, че около нашата палатка са изникнали още 6-7. Почти всички в лагера бяха навън и се припичаха на последните слънчеви лъчи. Щом ме видяха, започнаха да ми ръкопляскът и да ме прегръщат. Направих си бърза равносметка за изкачването 9 часа нагоре и 2 часа и 30 минути надолу. Бях изял един сникърс, половин шоколад, два гела и 4 лукчета. В палатката Румен ми направи няколко чаши бульон, пих два аспирине и просто се отпуснах. Сутринта на другия ден продължихме слизането, но вината, че върхът е изкачен, се беше разпространила и всички ме поздравяваха. Иранска група даже Мира Копляска. Вечерта в базовия лагер ме наградиха с бутилка водка, която беше изпита почти мигновено от седящите на масата. Началникът на лагера държа реч и ми връчи грамота. Аз похвалих персонала и пожелах на всички хубаво време и успешни изкачвания. Лагерът за атака на Курженевска я по маршрута, Цетлин, се намира на 5850 ма, първи за сезона на комунизъм връх и височина, и с Самуни. комунизъм, 7495 ма, планина и държава, Памир, Таджикистан първо изкачване, 3 септември 1933 от Евгения Балаков първо българско изкачване, 30 юли 1972 от Кънчо до Лапчев, Аврам Аврамов, Огнян Балджиски и Енчо Петков маршрут, реброто от Гимбазов лагер. 4300 малагер 1, 5370 малагер 2, 6020 малагер 3, 6890 ма денивелация от Бълла до върха, 3195 ма денивелация от Лъза до върха. 605 ма маршрутът към върх комунизъм през реброто Бородкин е най-популярният маршрут за изкачване на върха. За три дни почивка и обилно хранене след Курженевска я успях да възстановя сили и желание и бях готов за комунизъм. На 6.08 се качих до първия лагер, 5370-ма, по реброто Бородкин. Имаше полска, италианска и иранска палатка. Около иранската се издигаше голяма купчина, разхвърляни боклуци, опаковки, буркани от компоти, празнику сървени кутии, кенчета от фанта. И какви ли не още остатъци от лагеруване? При предишни експедиции бях забелязал, че почти всички ирански алпинисти имат нулева култура за опазване на чистотата в планините и винаги изнасят много повече багаж, отколкото реално могат да употребят. Това, което остане неупотребено, го заравят в пластмасови чували до палатките си. Грозно и усъдимо поведение, но и досега не съм чул някой иранец да е отнесъл наказание или глоба. Маршрутът над лагер едно извежданата, Нар, груди, 6260 м. откъдето се слиза до лагера на Великото Памирско фирново плато. Прека спокойна нощ и на следващия ден продължих нагоре. Въпреки, че голяма част от реброто е доста сгромно и на места има фиксирани въжета, аз се катерих без осигурувка, стила на висоцки, надей устойко на крепости рук. Към обяд падна мъгла и видимостта изчезна почти напълно. В такива моменти човек трябва задължително да седне и да изчака, докато просветне от някъде и се отвори панорама към следващата част от трасето. В почивката на тъ, Нар, Груди, Гърди, Мъглата се разкъса няколко пъти, така че видях великото памирско фирново плато. Последва слизане и после дълъг подход към лагера на 6000 мъ. Освен резкоп на няколко цъкнатини, други трудности нямаше и всичко мина спокойно. Подравни си площадка и опа на само вътрешното помещение на една голяма палатка. Някои модели и материи позволяват да направиш компромис и с цело лекотяване да се лишиш от сигурността на горното покривало. Залезът над памирското плато е много красив и още повече подчертава гигантските му размери. Вечерта се чух срумен поради устанцията, но той прекъсна, преди да разбера дали беше успял в опита си да качи Курженевская. Лагер 2, 6020 м, се намира на Памирското фирновано плато. През цялата нощ вилня буя. Като някои от поривите на вятъра сериозно блъскаха палатката и повдигаха дъното. Сутринта беше мъглива, облачна и бяла и прецених, че днес се по-добре да остана в лагера. В такива мрачни дни часовете текат много бавно и затова ти също трябва да живееш бавно. Вятърат остана силен през целия ден. Като от време на време отваряше за кратко дубки в мъглата. Самота и откъснато стоп взема душата, а дългото бездействие убива устрема и инерцията от предишните дни. Само опитът те държи в кондиция и е добре да си повторяш, че всичко има край, дори и лошото време. Дългото лежане в палатката през деня ми пречеше да заспя и през следващата нощ хиляди объркани мисли и тревоги не ме оставиха на мира. Никой от тях не беше свързан с предстоящата атака, но в такива моменти нямаш никакъв контрол върху мозъка и там е хаос от притеснения, които те измъчват. Предвид променливостта на времето реших, че може да направя опит за атака на върха от тук. На 9.08 се събудих на развиделяване. Навън беше ясно и много студено. Приготвих се и малко след петче. тръгнах нагоре. Докато крачех, слънцето се издигаше постепенно и красиво позлатяваше челата на памирските върхове. Единственото, което чувах в тези ранни часове, беше скърцането на копките върху плътния фирнов слой. Набирах височина доста бързо, колкото повече качвах, толкова посилен ставаше вятърат. С него започнаха да се носят и облаците. Точно когато стигнах до връх до Шамбе, 7000 м, голям облак обърна целия връх. Толкова бяло и гъсто беше всичко около мен, че нямах никаква идея накъде да тръгна. В едно от разкъсванията видях, че съм на остър ръб с пропасти от двете страни. Повървях още известно време в посока към върха и зачеках, Мина малко повече от час в седене на едно място, стана 12 ч. и се замислих какво да правя. Имах сила, исках да продължа, но липсата на видимост ме блокираше напълно. Почеках за кратко и реших, че ще слизам. Спуснах бързо около 500 ма, слязох под оплъка, обвил върха, и видях, че надолу беше чисто. Слизайки, паднах два пъти в скрити ледникови цепнатини, пулсът ми скочи двойно, но запазих добро темпо и успях да стигна до палатката без други проблеми. В лагера заварих пашет Трофимов от Иркутск, който също имаше намерение да атакува. Преди няколко дни и Игой се беше качил на Курженска и сега се чувстваше готов да изкачи комунизъм. Паша е много приятен събеседник, отричен стален и микстов катерач, запален ловец, любител на гар, тунинга и има магазин за катерачна екипировка и работа от въже. Лопатата е последното препятствие преди върха. Маршрутът преминава по средата на склона, вляво от скалната пирамида. Редуцирахме багажа. Взехме една палатка и рамо сутринта на другия ден тръгнахме нагоре. Вятърът беше почти ураганен и на много места спирахме и прикляквахме. Задане ни отнесе. Към обяд, върхът отново потана в облаци, но четири очи виждат по-добре от две. Успяхме да се ориентираме и намерихме едно удобно, защитено от бурните ветрове, място за лагер, 6950 ма, под връв до Шанбе. Палатката беше едноместна и зор се събрахме вътре и двамата. Оказа се, че на паша не му понасяше височината и стомахът му отхвърли всичко, което веджея. При вечер небето се изясни, видяхме добре по златена характерната лопата, тринесет и това ни вдъхна увереност, че утре може и да се качим. Поради теснотията не спахме добре. Сутринта в петче, погледнах навън и с радост видях студеното синьо небе. В 6 ча започнахме да се оправяме един по един, като първи беше айкаша. В 8 15 ча, И двамата крачехме към върха. Брулеше ни силен вятър. Наклонът беше около 56 0 градуса и се редуваха фири, мед сняг и пасажи с много твърд лед. Някъде по средата на лопатата вече не си чувствах и двата крака от студ и спрях да се стопля. Изкупах си дупка в склона, така че да се защитя от вятъра, седнах вътре и се събух. Растрих и стоплих първо единия, после и другия крак. Бяха в еднакво състояние с бели, безчувствени, но все още жизнени пръсти. След 20 минути мъткане и допиране до бутилката с чая, предценив, че им е достатъчно, и ги закупча в обувките. Нагоре поев в много бързо темпо и се откъснах от паша с повече от 200 ма, точно в 12 ча. Излязох на премката. Вятърът беше толкова силен, че едвам се удържах прав. Реших да спра, за да почина и се скрих в една дупка между камъните. Хапнах малко, пийнах чай и пак отвързах обувките, за да масажирам краката си. Паша дойде и започнахме да разсъждаваме дали да продължим нагоре в този ураган. Докато чакахме, видяхме как големи сиви облаци идват към нас и набързо взехме решение, че трябва да се качим. Нагоре по билото падна голяма борба с вятъра. Забивах щеките си почти до края, така че добре си осигурявах опора срещу излитане. Вървях първи и когато навизах в големите козирки на гребена, паша коригираше курса ми. С всяка крачка най-високата точка се приближаваше и скоро щяхме да бъдем там. Спряхме на десетина метра и се спогледахме с въпроса кой да се качи пръв. Давай, каза ми, паша и аз продължих. Достигнах последните камъни, върху които имаше метална плочка, и разбрах, че това е върхът. Извиках и с паша се прегърнахме. Връх комунизъм, 7495 м, на 11 август 2010. Вятърът брулеше яко и едвам се чувахме. Дачи от адреналина, дали от емоцията, но краката ми се бяха стопили. тъй че можех до краен предел да се насладя на изкачването. Направих пълна кръгова панорама от върха и заснех различни елементи и гледки от върховата пирамида. Облаците вече покриваха повече от половината небе, но все пак след Куршнесевска двамата за втори път през последните две седмици виждахме безкрайните Памирски простори. След престой от 20-на минути тръгнахме надолу. На стръмните места се обръщахме с лице към склона и ги откатервахме много внимателно. За по-малко от 2 часа стигнахме до Штурмовия лагер. Събрахме всичко набързо и продължихме надолу. Въпреки, че през поголямата част от времето местех механично краката си, цялото ми тяло беше стегнато и бързо си в стойката, когато стъпвах на твърдите участъци. Точно в 9 сеча, без 10 минути стигнах до палатката си в лагера на Памирското плато. Вътре се бяха настанили двама украинци, които като ме видяха, ме попитаха – ти къде ще спиш? А ми в тази палатка, дори сме двама. Събирайте си багажа, че идваме върха. Поздравление, честито, изпихме по литър горещ бульон, изядохме по една супа и започнахме да се отпускаме. Днес бяхме вложили много сили, времето ни помогна и успяхме да завършим мисията без поражения и загуби. С това изкачване пашъл беше станал «снежен барс» с пет върха, а аз бях станал «малък барс» с четири от петте съветски седем хилядника. По другия ден продължихме слизането и засякохме на 30 човека които се му повтаряха, трет в Гуту от анди Овайло сумит. Слизахме сравнително бързо въпреки на трупалата се умора. На ледника свалихме копките, стана потопло и лесно и вдвече. След обед бяхме на входа на столовата. Всички ни ръкопляскаха, седнахме и веднага ни сервираха по няколко копи с супа и чаши с кисел. На таблото за комунизъм в столовата се появи надписът Първо изкачване 11 август 2010 Б. Петров Трофимов Изкъпах се и разбрах, че за това лято бях приключил с планините. Паше Трофимов загина при Солово изкачване на връх победа по маршрута на Абалаков през лятото на 2011. Докато си почивах, в следващите дни успях да продам за 100 долара тройните си обувки. Запознах се с изпанеца Хорхе Егоечага който тези дни беше качил и слязал от Куршневская за 10 часа и 10 минути на скоростен рекорд, играх два пълни гейма волейбол и показвайки снимки от предвърховите части, помогнах в решаването на проблемите с една иранска група, направила неуспешен опит на комунизъм. Малко преди да излетим, минахме да се сбогуваме с персонала. Всички бяха много мили, въпреки че Румен ги беше бил почти до един на шах и табла, а отборно ги бяхме били и на волейбол. В резуме, сезонът в лагера, Москвина, през ятото на 2010 приключи с следите показатели, обща продължителност 34 дни, общ броя алпинисти в базовия лагер 230, изкачвание на Курсневская 139 по 2 маршрута, на Комунизъм 55 маршрута, брой дни от първо до последно изкачване за Курсневская 22 за Комунизъм 10 дни, с изкачвания и на двата върха 43 души, 19%. Българите бяхме направили общо 4 успешни изкачвания, 3 на Курсневска и 1 на комунизъм. За себе си отбелезах, че за прекараните възовия лагер общо 17 дни постижението 2x7000 в рамките на една експедиция не ме беше затруднило въобще и знаех, че имам потенциал за още. Стига да имах повече време. След изкачванията старата екипировка се продава на символични цени. Кънчензунга, петте са кровищници на големия сънне ияга, връхи и височина. Кънчензюнга. Кънчендзунга. 8586 ма. Планина и държава. Източните Хималаи, Непал, на границата с синин. Първо изкачване. 25 май 1955 от британците Джордж Банд и Джо Браун от южния базов лагер. Първо българско изкачване. 20 май 2014 от Боян Петров от Южния базов лагер, нормален маршрут от Юг базов лагер, 5500 малагер лагер 1, 6250 малагер лагер 2, 7000 ма лагер 3, 7350 м денивелация от до върха, 3086 м денивелация от за до върха, 1236 м прочитайки описанието на Джо Таскър за трекинга и изкачването на Канчензюнга. 14. Това се превърна в експедиция, която бях желал и преживявал много пъти, преди реално да тръгна. В началото на 2014 Канчензюнга беше един от все още неизкачените от българи снежни гиганти. Единственият предишен опит през 1994, когато Борислав Димитров и Йорданка Димитрова участват в състава на Международна експедиция. Двамата достигат до около 8300 м, но Йорданка се подхлъзва високо по предвърховия склон, пада и загива. Канчензюнга е наистина грамадна планина, която те обърква още само като я погледнеш. Пет огромни върха, близки по височина и съединени с общо било, гигантски стени, остри ръбове и ужасяващи ледници. Името на планината, преведено от тибетски, означава «петте са на големия сняг». Тибетските думи са «Канг», «Сняг», «Сън», голям «Дзо», «Съкровище», «На», «Пет». Пете върха, от конто се състои масивът, съглавен, 8586 ма. Западен, Ялунг-Канг, 8505 ма, централен, 8482 ма. Южен, 8494 ма, и канг 7903 ма. Кънче Сензюнга е на източно разположението хилядни в Хималаите и се намира в най-източната част на Непал, на границата с индийския щат Сиким. До 1852 е бил считан за най-високия връх на Земята. Интересен факт за изкачванията на жени по този връх е, че след няколко опита, завършили с смърт, първото успешно женско изкачване е едва през 1998, 43 г. след първото изкачване. В края на март 2014 вече знаех, че Министерството на младеща и спорта и компанията Рамкофарм ще финансират проекта 2 x и Peak, който беше планиран за юни и юли същата година. С голяма радост разбрах, че дългогодишните ми спонсори от Елилили България. Ще ме подкрепят за участие в експедиция към Канчензюнга през април и май, разполагат с цялата необходима екипировка, така че нямах притеснение за тази част. Физическата ми подготовка беше на ниво, тъй като от октомври 2013 се готвех и тренирах усилено за къвтори. Цяла зима по два пъти седмично катерех купитото с 10 литрова туба вода в раницата. Отначало ми беше доста трудно и давах времена около 50 и 3, минути. Горе изливах водата и поливах един шипков храст. Постепенно влязох във форма и свалих времето под 49 минути, което си беше почти равно на зимните ми изкачвания без вода. Кацнах в Катманду на 7 април. Това беше първото ми идване в Непал, но бях толкова чели и гледал за него, че хаосът и движението не ми направиха голямо впечатление. След три дни запознанства, покупки на храни, разходки, срещи с хора от обслужващата ни агенция и брифинг в Министерството на туризма бяхме готови за тръгване. Буквално в последния момент установих, че си бях забравил гуртък совото яке в София. Влязох в най-близкия магазин за екипировка и взех някакво яке за 40 долара. Трябваше да издържи около месец, след което щях да го подаря на някого от персонала на експедицията. Тапледжунг, 13 април 2014. Дъмш Присинюв, Адам Биелецки, Алет Чикун, Артум Браун, Буян Петров и Денис Лурбко. Стартовата точка на трекинга е доста ниска 1270 м. Всеки ден ходене изкачваш по няколко стотин метра денивелация. Като за една седмица преминаваш през сугрупически пояс 10002000 м. Умерения 2003000 м. Субалпийския, 3000 00 Алпийския 44500. и свършваш кунвалния пояс – Амперсандджит – 4500М. Район около Варха с площ от над 2035 КВ – КМ е обявен през 1997 за защитена зона – Канчен Флората и фауната на парка не са добре проучени, но се знае, че се срещат около 500 вида растения, от които 13 са ендемични за района, както и 24 вида рододендрони и 28 вида орхидеи. За животните се знае, че се срещат 23 вида бозайници, предполагаемо 58 и 253 вида птици. Високите части на парка са категоризирани като важно место обитание за снежни леопарди. По време на трекинга, освен фауната и флората, започнах да опознавам и членовете на експедицията. Полякът Адам Биелецки беше млада надежда на полския алпинизъм. Скок в обийската му кариера бяха първите зимни изкачвания на Гашер Бромай – 2012 и Броуд Пик – 2013. В България е идвал само веднъж като малък. Баскът Чикум беше винаги в отлично на сгроение, притежаваше присъствие и борбен дух. Имаше изкачени 10x8000, като му липсваха към Чензюнга, Нанга Парбът, 15, К2 и Еверест. Каза ми, че се е уморил от 8000 и вече иска да прави други неща. Скалното катерене го привличало все повече и повече и малко преди да замине, бил качил маршрут с категория 7b+. На път за Пакистан и Непал минавал двукратно през България, като преспивал в Пловдиското село Цалапица, близо до магистралата. И имаше отлични спомени от топлото отношение на местните хора. Дмитрий Синив беше минералог, гемолог, работещ в лаборатория за анализ на скали, минерали и скъпоценни камъни. Участвал е в много експедиции на много места по света. Разказа ми, че е идвал в България през септември 2007, при това на колело. Групата му участва в колопоход, който стартира от забележител постите на Варна и продължил през Шумен и източна Стара планина до Казанлък и околните тракийски гробници. Спомените му от България бяха много топли и искаше пак да идва у нас. С Артюм Браун вървяхме два дни заедно и той ми разказа почти целия си живот. Салпинизъм се занимавал едва от 4 години. Имаше в актива си изкачване на известния вулкан Кадючевкая, Сопка, неуспешно през 2009 и успешно през 2010, и престой в кавказкия лагер, Бесви, 2012, където реално беше започнал да покрива разядите. Ятото на 2012 прекарал като гид в района на Ленин и успял да се качи веднъж на върха. Участвал е в спасителна акция и е смъкнал от 6400 германец с мозъчен оток. После отишъл на Кан Тенгри, но поради силен снеговалеж в средата на август се отказал заедно с клиентите си. Запознал се с Денис Урубко на презентация на негова книга «През зимата» на 2013 в Москва. После взели да си пишат. Денис му дошъл на гости, направил му тренировъчна програма и есента на същата година му предложил да изкачат канчензюнга. През януари 2014, три месеца преди заминаването, в къщата на Лъргъм имало газова експозия. Той и дъщеря му получили изгаряния от първа до трета степен, но успели да се възстановят. В една от вечерите по време на трекинга направих презентация за катарачните обекти в България, която спретнах от наличните в компютъра ми снимки. Далеч не беше изчерпателна, но все пак показа на хората от групата, че си имаме всичко. В най-значимите летни и зимни обекти, включително и Гилос, 16, срещата на Камен бряг. Всички се изкефиха и проявиха интерес да идват у нас. На третия ден от трекинга преминахме през разкошна гора от цъфнали рододендрони, които наистина силно отцветяваха и без това живописния пейзаж на гората в умерения пояс. Имаше също много тънки бамбуци, огромни лиственици, образли с Илише и въобще приказна гора, подобна на гората в Африканския рувензори на почти същата височина. Най-живописното село, през което преминахме, беше Гунза, бунза, 3450 ма. Много красиво и добре подредено село с полицейски пост, около 30 на къщи, между които няколко за гости. Наоколо имаше стръмни обрасли скали, а на тях се виждаха покрити със няки лет 4 000 000 000 000 метрови върхове. Стопънки на къщата, в която се настанихме, бяха една по възрастна жена и три по млади момичета, вероятно дъщерите й, които въртяха всичко. Един мъж се мутаеше с малко дете на гръб, но не се включваше в домакинската работа. Местното население е изцяло стивецки происход. Преди години основното селище е било Кангбъчен, по-нагоре в същата долина, и само през зимата хората са слизали до Гунза. Гун, зима, са, място. Покрай трекинга към северния базов лагер може да дъбратта, Дени 24 вида рододендрони. От Гунза пътищата ни се разделиха. Дени Сурко като ръководител реши, че не ме познава достатъчно, за да ме счита за равноправен член, и изтъквайки диабета ми като опасност за екипа. Ме посъветва да се прибера в къщи и да се лекувам. Подобни съвети бях получавал и преди, но те ми действаха много силно и ме амбицираха още повече да показвам на какво е способен един хронично болен. Избрах си два маносачи, взех палатка, стол и постелка за базов лагер и поех към прохода селелела. След една нощувка слязохме в съседната долина, откъдето минава грекингът към южния базов лагер. С леко по бързо ходене стигнах до лагера Рамче, където успях да се изравня с групата, планираща да катери кънчен от юг. След още два дни яко ако ходене стигнахме до базовия лагер, който се намираше на изолирана в подножието на върха морена на височина 5550 ма, заедно с лагера под Макало на 5600 м. Това са двата най-високо разположени базови лагера под 8000-ници в света. Палатките се опават на малки, стъпаловидно разположени площадки, покрити слабо с трева, камъни и пръст. Равните места са сравнително ограничени и там се опават кухните и столовите палатки. Наоколо има самоледове и скали, а малко над лагера започва маршрутът за изкачване. Гунза отстои на около два дни път от Тибет и Сиким. За аклиматизация реших в рамките на един ден да се изкачвам до първия лагер, след което да слизам и да спя в базовия лагер. Сняг валеше всеки следобед, но не успяваше да натрупа повече от 20 смъна денонощие. Запознав се с испанците от отбора на Карлос Сория. След Гашер Брундве през 2009 това беше втората ми среща с този упорит старец. За своите 75 години той изглеждаше очудващо свежо и бодро. Разказаха ми, че през 2013 от 11 души, изкачили кънчен Дзунга, той не успял. Петима загинали на връщане, два ма отпадане, три от изтощение. Поредната зловеща статистика за този връх. Базовият лагер е разположен на единствения скален остров между Ледника и началото на маршрута. За настоящата експедиция бях рошил, че ще водя само електронен дневник, и всеки ден пишах по малко на лаптопа. Още с първото му включване в базовия лагер той даде си на экран и стана ясно, че е гръмнал хардискът му. Над на 5500 ма механичните дискове явно се подуват прекадено много и просто свършват. Знаех го, но си мислех, че тази драма се развива над 6000 ма. следващия път ще трябва да мина на SSD памет. Разбира се, носих и малко тефтерче, така че бързо преминах на старомодния начин за записане на бележки от експедиционното ежедневие и изкачването. Над базовия лагер се движах само с една палатка и постоянно я качвах и свалях надолу заедно с спалния чувал. Примуса и яденето, което поддържах налично. Експериментирах с този подход и въпреки че имаше неудобства, ме улекотяваше като цяло. Записвах си недостатъците и накрая заключих, че това е начинът за соло катерене. Докато си отдъхвах в базовата палатка през един от почивните дни, при мен дойдоха трима шерпи. Много делово, без увъртане, ни поискаха 300 долара такса за използване на парапетите над базовия лагер. От над 26 клиенти на фирмите, които тази година организираха експедиция на Канчен само 8 не бяхме най-ли височи ни шерпи. Разбрах, че всички останали са си платили и сега беше дошъл моя ред. твърдо казах, че такъв рекет няма да платя, и Настана еднабор на мя. Спориха. Викаха, вдигаха гири и накрая видяха, че съм твърд и искането им нямаше да мине лесно. Разбира се, направих отстъпка и обещах, че ще кача 400 въже до 7000 ма, палатката ми в штурмовия лагер, до върха остават малко над 1200 ма денивелация. В базовата ни палатка живеех в индийците Чанда и Раджив и японеца Юкио. И двамата индийци бяха вегетарианци, което редовно носете на мен и японеца по една екстра порция месо. Английски говореше само Раджив, така че може да общувам единствено с него. Той непрекъснато и само говореше за Великата Индия и много рядко за Непал. В дните с обилен сняг успявахме да спим по повече от 12 часа в денонощие, защото освен да ядеш и да изриеш малко сняг, друго почти не оставаше да се прави. Мястото за разходки около лагера не беше голямо, защото от три страни бяхме обградени с ледници, а четвъртата страна беше дълбока пропаст, която опираше на подолен ледник. Постоянно правех опити да събирам животни, но на тази височина фауната и флората бяха много, много бедни. След две седмици аклиматизация се чувствах силен, бях схванал особеностите на местния микроклимат и започнах да планирам потенциала за атака. Скочих нагоре още в първия възможен прозорец. На 12 май 2014 се качих в лагер 3, 7350 ма. Времето беше добро и реших на другия ден да атакувам. В 6 ч. сутринта тръгнах уверен нагоре. Бързо набирах височина. Около обяд върхът започна да се обви в мъгла и пътят ми нагоре се виждаше все по-лошо. Склонът ставаше все по-труден и все по-стръмен. Катерех сам и неосигурен. Постепенно наклонът стана над 45 градуса, появиха се скали, пасажите бяха все по-технични и ми беше трудно да повярвам, че тук минава нормалният маршрут. На екрана на фотоапарата разгледах снимките, които вчера бях направил на маршрута, но не може да се ориентирам къде се намирам. След като минах два пасажа по 4-5 метра от трета категория, прецених, че е поразумно да се откажа. Връщането до штурмовата палатка се оказа трудно пропадах в ледникови цепнатини, а два пъти дори се хлъзнах няколко метра по склона и едвам се задържа в спикела. На другия ден слязох в базовия лагер и разглеждайки детелни снимки на върха, видях, че съм сгрешил колоера, който води към него. В мъглата бях завил надясно твърде рано и се бях забил в участък, който не можеше да се премине без въже и партньор. По-късно разбрах, че и много други опитни хималайсти са се забивали на същото място и безславно са се връщали. Въпреки голямата умора от тази безплодна атака и стигането до 8000 само след 3 дни почивка в Бълла отново поев нагоре. Междувременно, в началото на втория прозорец с добро време, групата на Карлос Сория и италианците Романо Бенет и нивесмеро и бяха стигнали успешно върха. Докато се изкачвах, ги срещах и поздравявах за успеха. Заловенето това беше втори или трети опит. На 19 май отново бях в лагер 3 на 7350 ма, времето беше слънчево и тихо. Този път тръгнах в едноча, през нощта. Най-тежкият момент от изкачването беше сутрешният студ. Температурата падна до около минус 25, без да отчитам поривите на вятъра. Катерех бързо, но колкото по-нависоко отивах, толкова по-често почивах. На два пъти през нощта спирах за по 20 минути, издълбавах малка площадка в стръмния склон, събувах се и масажирах измръзналите си крака. Подминах мястото, на което порано бях завил надясно и вече знаех, че верният път е само нагоре. На разсъмване спрях под една скала, за да закуся и глътна малко чай. Загледах склона нагоре и видях, че върховият купол е доста сложен за разчитане. Лабиринт от скали и лед като единствено парчета от стари въжета, подаващи се тук-там. Те водят в правилната посока. На 8400 мъса почнах да халюцинирам. Мозъкът ми страдаше от кислороден глад и чувах мъжки глас някъде пред мен, не си далече. Давай напред, сега, спрях да почина за десетина минути. На земята пред мен имаше цветни камъчета и много от тях блестяха силно като изумруди. След около 20 на минути мозъкът ми се захрани с кислород и гласът изчезна. Сякаш изтръзнях изведнъж, хвърлих камъчетата, които държах в ръцете си, и продължих нагоре. Усещах, че наближавам върха, защото всичко издигащо се наоколо вече беше под мен. След около 200 крачки кислородът пак отиде към мускулите на краката ми и гласът се появи отново. Водех диалог, но не точно. Потънав в мисли дали съм сам или сме двама. Изведнъж излезох на билото и съзрях върха беше едва на 50 мъвляво от мен. Крачка по крачка, бавно извървях последните метри. Видях молитвените флагчета и останах на 2 метра под тях. Уважих традицията и не се качих на най-високата точка на този свещен за местните хора връх. Направих 360 градусова панорама с фотоапарата си. Облаци, слънце, стотици върхове. И българският флаг, величествено забит на бамбукова пръчка, 8586 ма над морето. Навърха прекарах над половин час. Слизането премина без проблеми, халюцинации нямах и с няколко къси подхлъзвания по-тъмно наближих палатката. Малкото останали мисили стигнаха да си направя една супа, след което заспах щастливо и дълбоко. На другия ден се смъкнах до базовия лагер и видях, че в него бяха останали само нашите кухня и столова. Сезонът беше приключил и всички се бяха изнесли. Докато се къпах, забелязах, че нокътят на палеца на левия ми крак беше станал неестествено бял. Със сигурност беше резултат от измръзване, но за щастие на самия пръст му нямаше нищо. Носът ми беше силно изгорел и върхът му беше целият в големи люспи. С облегчение завърших прегледа на тялото си и заключих, че това бяха единствените щети. Към Чендзунга 8586 ма, първо българско изкачване, 20 май 2014. Новината, която помрачи изкачването ми, беше, че индийката Чанда Гайен беше загинала заедно с двамата си шерпи при изкачването на съседния Ялунг Канг 8505 ма. С Чанда живеехме и се хранехме заедно повече от месец по време на трекинга и аклиматизацията ни към върха. Мило което не даваше вид, че преди това е стъпвало на Еверест и Охотце. Разбрах, че нещастието е станало в деня на моето изкачване към главния връх. Като върнах лентата, си спомних, че в тъмните часове преди зазоряване, малко след началото на штурма, в Колора вляво от мен видях светини отчелници. Тъй като вечерта никой не се прибра в единствената палатка, освен моята в лагер 4, си помислих, че сутринта съм халюцинирал, а палатката е била изоставена чен Вюнга за пореден път не беше пощадила жена, опита да катери по склоновете й. Обикновено след слизане от връв човек има нужда от минимум два дни, за да се възстанови и хидратира поне малко. В нашия случай обаче, още на другия ден рано сутринта ме събудиха, закусих набързо и поех по морената надолу. Малко преди да тръгна, подари в горе тексовото яке, което купих в Катмандо, на най-осмивнатото от момчетата, помагащи в кухнята. Ментето се беше доказало менте и въпреки че на външен вид и изглеждаше като стабилно яке, нито ме пазеше от вятър, нито от студ. Младежът обаче се зарадва много и ако не друго, то поне щеше да изглежда стегнат и красив в това фирмен моменте. Слизах бавно и уморено, сякаш катарех нагоре. Ледникът беше труден за ходене, а днес трябваше да измине на 20 мъдулагера, серъм. Бях отслабнал с поне 10 кг и се чувствах твърде слаб. Вървейки надолу, на много места ми се виеше свят и залитах, а където трябваше да се изкатървам, бунавех със скоростта на Охлюв. Серам, пристигнах малко преди да се стъмни. Строполих се в къщичката и помолих за две супи и чай. След час живнах леко и мернах два масраници да влизат в лагера. Като приближиха, видях, че това бяха Дима Синьов и Артюм Браун от отбора на Урупко. Прегърнахме се и започнахме да си разказваме кой какво е направил от север и от юг на Канчензюнга. Те бяха стигнали до штурмовия лагер, но не бяха качили върха. Бяха запазили сили и утре искаха да стигнат до нашия базов лагер и да направят опит за изкачване. Смело решение предвид факта, че ще да бъдат напълно сами в тази голяма планина, 17. На сутринта се разделихме с пожелания за успех. Слизането ми продължи в зоната на гората под 3900 м, с пълни гърди вдишвах уханието на зелена растителност, на рододендрони, на пръст, земя и якове. След няколко километра пресякохме реката и започнахме изкачване по отсрещния склон. С мъка изкачих почти 1000 м денивелация, превалихме Байера и влязохме в съседната долина. Още на превала небето се покри с плътни сиви облаци и завали лек дъжд. Наметнах се с пелерината и се гмурнахме във влажните, обвити с гъста мъгла тропически гори. Слизането до Ямфодин продължи над 6 часа и потъмно стигнахме в една отлично подредена къща с равен двор и ниска зелена трева. Домакините веднага заклаха кокошка и не правиха да обад, 18. На другия ден се събудих чак към обяд. Оказа се, че след мъчния вчерашен преход през нощта съм изпаднал в тежка хипогликемия и на сутринта не съм могли да ме събудят. Излязал съм от това състояние, но натрупаната умора през последните дни ме е приспала за над 14 часа. Появих се в столовата, видях моите хора и те ми казаха, че днес ще ни бъде почивен ден. Навън продължаваше да вали тих, напоителен дъжд. По време на Мусуна вали дъжд през по-голямата част от деня. Навсякъде е влажно и мокро. Различни по размери пиявици имаше на почти всяко листо край патеката. Бях притегнал с ластици, кръчолите и ръкавите си, а на главата си бях сложил качулката на пончото за дъжд. След три часа ходене спрях за малко да си оправя раницата, свалих щеките и видях, че три се бяха яко насмукали от меката тъкан между пръстите и на двете ми ръце, точно там, където минава ремъкът на щеките. Изкобнах ги, но кръвта не спря да капе през следващия поне един час. След още няколко часа спряхме под прихлупено навесче, където една старица готвеше нещо. Докато чаках да ни сервира, си развързах обувката, за да я стегна. Цялата горна част на чорапа ми беше в кръв. Малко по-нагоре на отскубнах доста едра кръвопица. Прегледах и другия крак и притегнах здраво ластика върху обувките. Продължихме със слизането. Минахме през едно селце, после второ и трето. Местните седяха под навеси и с усмивки ни гледаха как преминаваме мокри под дъжда. Ставаше все по топво, но все още бяхме на 2000 М. Края на този дълъг ден пристигнахме в малко градче, по чието калдарамени тесни улички се стичаха кални потоци вода. Опитахме се да намерим хотел, но се оказа, че единственото налично място за преспиване е в някакъв строеж, където спяха работниците. Като чужденец ме настаниха в оградено с фазерни плоскости помещение, широко около първи петма и слегло първи 80 ма. от едно магазин че си купих тениска, гащи и фланела с дълъг кракав. След вечеря първо изгоних двете мишки, играещи си върху леглото ми, и заспах непрободно въпреки бурния хазард, който няколко човека играеха зад фазера до мен. Малките пиявици са по-опасни от големите, защото проникват от всякъде и ги виждаше едва след като се насмучат богато и утроят размерите си. Сутринта преди петче, станахме, излязохме от градчето пешком и отидохме на една автобусна спирка. Там вече имаше няколко човека, които чакаха. Всичко беше в локви и трети ден не спираше да вали. Наближаваше 6 ча, когато дойде резче, подобно на руските газ, бръмчащи фрудопите преди деветдесяте в което успяхме да влезем и седнем всички. В следващите 10 часа са средна скорост под 30 км, че изминахме разстояние, което не мога да определя като километри. Преодоляхме няколко прохода и най-накрая се смъкнахме към ниското по един безстраен склон с чайни плантации и оризови лехи. В късния следобед пристигнахме в Бадрапур, което беше малък град с летище на самата граница с Индия. Преспахме в хотел и на другата сутрин клетяхме към Катманду. Това прибиране е едно от най-дългите, мокрите и мъчителните, които бях преживявал досега. Умората и изтощението се четяха по всички части на тялото ми. Бях отслабнал с 10 кг и дрехите ми висяха на широки широки мен. Два дни по-късно излетях към София, щастлив, че бях изкатерил кънчен дзунга и отпуснат поради физическата слабост, от която трябваше спешно да се възстановя. До края на лятото ме чакаха още две големи цели, този път в Каракорум. Две екс-осъм в Каракорум смисълът да ходиш на панихиди. Вече повече от 20 години всяка зима, около 26.02, една група приятели ходим на Беледия хан. След като се подмине кагерачният обект, следват едни сравнително малки скалички, на които през 1994 имаше гнездо на двойка Белопашът и Мишелови. Техният най-пламенен изследовател, студентът от Биологическия факултет в София Румен Тодоров, загина в ранната утрин на 26 февруари 1994 при опит да влезе в укритието, което беше изградил, за да ги наблюдава. Румен беше напълно отдаден на теренната орнитология и се беше изцяло посветил на хищните птици. През юли или август 1993 бяхме заедно на тези скали, за да го спусна на рапел в гнездото и да събере остатъците от размножаването и отглеждането на малките мишелови. Впоследствие Румен реши, че гнездото е благоприятно за наблюдение, и успя за него да си изгради укритие, от което да се наблюдават птиците. В края на 1993 мястото беше напълно готово за провеждане на скрито наблюдение на белоопашати мишелови каквото до този момент не беше правено у нас. Наблюдението започна около средата на февруари 1994, но скоро след това, по време на ранно сутрешно слизане до окритието, Румен вероятно се е подхлъзнал с тежката раница, с която е прониквал, преметнал се е няколко пъти през долните прагове и се е търколил чак до пътеката на 50 на метра понадолу. Ден след това е бил намерен от ловец, минаващ по тази пътека. На плочата, която поставихме в скалите на мястото на намирането му, пише, той отдаде живота си на птиците и отлече заедно с тях. През 2014 група негови приятели се събрахме на 23.02, за да отбележим 20 години от загиването му. От дума на дума, за него и всичко около нас, с някои приятели се виждахме само на това място, се заговорихме и с Валю Божилов. Той сподели, че му е писнала работата, че е напълно зациклил и иска нещо ново, на което да се посвети, след като се пенсионира. Мислеше си за хижа някъде по стара планина и му да дохакал да ходи да пита направо в ресорния отдел на БТС. От дума на дума стигнахме и до моите планове. Разказах му как съм катастрофирал през април 2013, но това само е отложил експедицията до К2, на която се бях посветил изцяло. Казах му че още нямаме финансиране и търсим всякакви възможности за помощ финансова или в натура. Той ми спомена за шефа на фирмата, в която работи, и обеща да го попита дали не може да ни помогне с нещо, около две седмици след това ми се обади и каза, че ми е уредил среща. Разпечатахме проектното предложение за К2 и двамата с младен Данков отидохме на срещата. Беше дъждовен и мрачен мартенски ден. Срещнахме се с Гъна Огнян Радев, шеф на «Рамкофарм» и с Славчо Гаврилов. Говорихме на повече от 20 минути, но резултатът беше като за месеци работа. «Щом ни прецени, че сме надеждни», Гъна Радев каза, че става генерален спонсор на проекта «К2». Неочаквано бързо мечтата ни стана поблизо от всякога досега. Стиснахме си ръцете и веднага излязохме навън, да не би да размисли. Останахме под навеса на блока и докато гледахме етвите капки, телефонът ми звънна. Беше Дора от БФКА, Ало, Съни, невероятно, но факт. Обадиха ми се от ММС и казаха, че ще финансират къдве. Наираво да не повярваш колко лесно стана този гът. Шок! За по-малко от чест бяхме получили пълно финансиране на едно и също нещо. На другия ден се събрахме в офиса на БФКА и обсъдихме интересната ситуация. Решихме, че ще използваме рамкоферм, за да си купим липсващи и да подновим вече остарели екипировки от личния и общия експедиционен инвентар. След няколко дни пък се срещнахме в офиса на фирмата и договорихме трикратно намаляване на обещаното спонсорство. Сключихме договор и определихме какво ще правим, така че и двете страни да са доволни. Брл, удък пик, втори опит, вторият опит на Броуд пик ми беше малко като дежавю. След първия опит през лятото на 2001 сега знаех къде са лагерите, откъде минава пътя до тях, какви са времената и разстоянията между всички важни точки по маршрута. Чувствах се в позната планина и това ми даваше голямо спокойствие и свобода на мислите. Пътуването и трекингът минаха без проблеми. Този път бяхме придружени от Ради и приятелката й Евелина. Те дойдоха, за да видят чудесата и гледките покрай Каракорум Хайлей, Скардо и нагоре по ледника до базовия лагер под Броуд Пик. Изкачването започнахме с младен, изграждането на лагерите вървеше по план. По маршрута работехме основно с членовете на полската експедиция, които имаха за цел да качат средния връх, Бароат Пеят Кънтрал, 8016 м. До седлото, от което ние щяхме да поемем надясно към главния връх, а те наляво, пътят ни беше един и същ. Чувства се в отлична форма и правех отлични времена между лагерите. Последна прегледка сради в базовия лагер и всеки продължи по пътя си, аз нагоре, тя надолу. В края на юни вече не издържах и предприех един солов опит за атака. От лагер 3 тръгнах малко след 3 че, сутринта. Снегът беше добър за стъпване, потъваше се леко и набирах височина доста бързо. Към четирича, започна да проблесва, но пак не виждах в далечина какво се случва. Духаше средносилен южен вятър, който бе достатъчен, за да ме охлажда постоянно, и се наложи да спра и да облека тънката пухлинка под дъбелата. Постепенно навлязох в зоната на сераците и цепнатините и се разколебах откъде минава верният път за седлото. Катерех се съчиво в едната ръка и силно скъсена щека в другата. Тръгнах право напред, но в рамките на 10 минути пропаднах с по 1 метър в 20 на тини. оплашив се, върнах се малко назад и реших да се приближа към скалите дясно. Започнах да катая, но наклонът постепенно се увеличаваше и изискваше да траверсирам дълъг заледен склон около 45 градуса, с дължина над 56 мула Опитах на едно място, но напредвах твърде бавно и се качих едно ниво по-високо, където също не беше по-добре за траверс. Седлото, Броуд Пик Кол, го виждах вече съвсем близо, но от него ме деляха скрити цепнатини и няколко висящи се ръка. Намирах се на приблизително 7700 м. усетих колебание и осъзнах, че днес не ми е денят за върха. Тръгнах да слизам, разсеях се за миг и едната щека полетя по склона. Сия се след около 150 метра по надолу. Струден траверс се приближи до нея и си я събрах. Вече беше напълно светло, но не можех да установя кой е верният път през ледения лабиринт под седлото. Към 8 ч, сутринта си бях в палътката. Уж не се бях напрегнал физически, но усещах умора. Бях се натоварил по-скоро психически от неуспеха на тази атака. Междувременно в началото на юли към лагера ни се присъедини и Иван Томов. Иван е от Русе и на това време през по-голямата част от годината работеше в зеленчукови плантации в Англия. Той почти целогодишно стои на морското равнище и от работа не му остава време да се подготвя и тренира за експедиции в големи планини. Първият му досет с 8000 е през юни 2013, когато участва в експедиция към Нанга -Парбът. Вечерта на 22.06, базовият лагер е нападнат от около 15 въоръжени и маскирани терористи. Всички алпинисти, които по това време са в лагера, са изкарани от палатките и са брутално разстрелени. Оцелява само един китец, бивш военен, който успява да избяга от бясната стрелба по него. Скрива се под камък най-далеч от лагера и там изчаква сутринта. По време на тази касапница Иван и много други са в лагер 2, но не чуват нищо. Въпреки, че на сутринта военните блокират долината под върха, Пито един от екзекуторите не е заловен. Всички алпинисти са евакуирани с хеликоптер в град Гилгит и оттам в Исламабът. Единствената тренировка за Броудпик, която Иван успял да направи, била по време на трекинга до базовия лагер, който изходил с тежка раница и без да почива в нито един от междинните лагери. С младен не вярвахме, че Иван ще смогне да ни догони в аклиматизацията, но сгрешихме. С голям ентусиазъм той започнала излиза често по маршрута и доста бързо съумя да си изгради лагер втори. Младен все по-остро започна да чувства проблем с храненето във височините лагери и губеше все повече сили. На 11.07, направих втори опит за солова атака. Вървях добре, стигнах само на стома под седлото, но дълбок сняг спря острама ми и след час газене и минимален напредък отново се отказах. На слизане към штурмовия лагер се бях замислил за кратко и крачех надолу, без да внимавам. Изведнъж склонът под мен се отвори и пропаднах около 2 метра в широка ледникова цепнатина. Единият ми крак висеше свободно, а върхът на другия се беше забил в лед. Дъхът ми секна, ръцете ми стърчаха нагоре и със сечивото и щеката отчаяно търсех как да се закача за нещо. Спях да се гърча и след 2-3 минути стабилизирах дишането. Намерих къде да забия и другия крак и с няколко движения успях да се изкарам на повърхността. Тогава забелязах, че на 30 ма от мен ясно се вижда продължението на една голяма цепнатина, и ако бях внимавал, сигурно щях да предъвратя пропадането. И двата неуспешни не само, че не ме обесърчиха, а ме направиха още посилен и уверен, че следващия път ще успея. Настъпи дълъг период с нестабилно време и силни ветрове над 7000 ма, разхождахме се между лагерите и обменяхме мисли с експедиционери от цял свят. Мексиканците Бадия и Моорисио ни поканиха на традиционен мексикански обяд. Всяка вечер гледахме на лаптопа в столовата по един филм и въобще си намирахме занимания, за да минава лошото време побързо. За заспиване редовно четях задочни репортажи на Георги Марков. Описва обстановката след 9 септември 1944 и със изключителен език и разказва на какви невероятни случки и абсурди е бил свидетел. Преди да избяга в Лондон. В много моменти за княжево от онези години и ми беше интересно да науча разни любопитни факти за квартала ни. На тази експедиция определено бяхме случили наготвач. Мусин беше невероятно пъргав, нахочив и винаги готов да помогне младеж. Беше женен, имаше син на 7 години и живееше в едно село недалеч от Чигар, град на 20 на километра от Скардо. Той готвеше повече от чудесно и единственото му разочарование от тази експедиция беше, че бяхме само трима, за които трябваше да приготвя храна. Аз, сър, съм свикнал да готвя за 30, 40 и 50, дори 100 човека. В ресторантите ми е интересно, тук идвам за разнообразие само. Наред с изобретателността да комбинира различни продукти и да избере начина, по който да ги приготви, мусим беше много сръчен в ръцете. То, че пила спила котките ни съвършено, успешно поправяше повредените бензинови генератори, които всяка вечер огласяваха лагерите и изобретяваше всевъзможни приспособления от подръчни материали не само за нашия лагер, но и за всички молещи го за помощ. Освен това нравеше чудесни масажи с волио и с огромен ентусиазъм се включваше в разнородните задачи, които възникваха текущо в лагера. Беше млад и искаше да пробва от всичко по много. Вечер, докато гледахме филм в столовата, Мусин почти винаги тайнствено изчезваше и се връщаше, след като вече си бяхме легнали. По-късно разбрахме, че ходал в един от другите лагери, събирал се с местник и пушели хашиш. Това е характерна особеност на местните мъже, но от пет експедиции в Пакистан не съм видял ни го едно отклонение в поведението им, което да води до агресия, апатия или друга негативна промяна. Готвачът Мусин и помощникът Мусадик се грижаха денонощно за нас. Към 20.07, стана ясно, че се задава период с няколко много добри дни, така че всички се приготвихме за атака. За два дни с Иван се качихме до штурмовия лагер 3, Младен стигна до лагер 2, но беше повален от невъзможност да яде, не може да се възстанови в хода на изкачването и се наложи да се върне в базовия лагер. Вечерта преди атаката преброих 20 човека, от които огре 17 щяхме да излезем по маршрута. Тъй като бях направил вече два опита за изкачване, бях най-добре аклиматизираният и реших, че няма да тръгвам в полунощ като останалите. Потеглих в 2,50 че. За час бързо ходене начелник на около 7400 ма догоних основната група и видях колко мудно се движат. Някои се скатаваха отзад, други просто не можеха побързо. За по-малко от 10 минути успях да ги заобиколя всичките и уверено поех водачеството. И Ярек от поляците ми даде едно тънко около 150 въже, което извъчих и фиксирах за фирмов клин, след като свърши. Оттам траверсирах наляво, преминах през района на цепнатините и поех стръмно нагоре. Взе да се развиделява, но аз знаех къде се намираме и бие стъпка по стъпка. Трудността се променяше непрекъснато, или твърд лед или дълбоко до над коляното сняг. В първите три часа бях свеж и просто си пробивах нагоре. Минах се ръка и се откъснах от основната група с около 150 200 м. след четвъртия час взех да се оглеждам назад дали няма някой да ме смени. Забелязах, че като спирах за почивка, всички останали също спираха и ме чакаха, докато тръгна. Колкото повече приближавах до седлото, толкова по дълбоко и трудно ставаше. Вече се беше съмнало и гледката към позлатената от изгрева пирамида на К2 беше просто зашеметяваща. Иван ме следваше на 50-ти на мегра, а останалите бяха на поне 200 поназад. Малко под седлото видях стар парапет и се насочих към него. Отрових го и сравнително бързо се набрах по него. Най-накрая, в 8, 30 ч, излязох на седлото и ме огля слънцето. Иван излеза само 5 минути след мен. Гледките към Китай бяха наистина поразително различни от пакистанската страна. Много насечено и много поголо и сухо като цяло. Починахме около 45 минути, внимателно разглеждайки какво ни остава до роки Съмит и главния връх. Междувременно дойдоха поляците и част от германците. Нито един от останалите не пожела да дойде с нас напред и да участва в разбиването на партината. Стратегически, останаха да почиват на премката, докато ние с Иван не се скрихме от погледа им, поляците започнаха да кателят по ръба към централния връх – 8060 м. Нашият маршрут стартира с снежно ребро с цепнатини, което ни накара да се вържем с 30-метровото въже. Следваше въздушно трас Сиран с над пакистанската страна и поредно излизане на склон след и сняг. Малко след този участък видях трупа на поляка Томаш Ковалски, загинал по време на първото успешно зимно изкачване на Броудпик. Тялото беше застинало в странна поза, почти на самия ръб от към лагер. Като цяло напредвахме доста бавно поради изненадващо дълбокия смяк, който често надминаваше височината на кръста ми. След 7 часа водачество бях започнал да се уморявам. Трудно изкачи в поредната снежна гърбица и попитах Иван дали случайно не иска да се включи в разбиването на партина. Той видимо се изненада, но веднага откликна и поеводачеството малко преди Рок Самит 8035 -ма. Леко си отдъхнах и почнах най-накрая да стъпвам в готови стъпки. Забил поглед в стъпките, на отиване не разбрах кое е точно е Роки защото върховият гребен се състои от много гърбици, някои от които са доста близки по височина. Все пак гребенът от средата нататък стана полезен за ходене и гърбиците изчезнаха. Общата дължина на върховия гребен е първи две км. Като Роки Самит се намира някъде по средата 4 часа след седмото, в 13:45 най сетне с Иван стигнахме до главния връх. 8047. Върхът представлява голяма ледена козирка, върху която не може да се иде до края, защото сротването и е гарантирано. Забих тънка бамбукова пръчка, за да маркирам докъде може да се ходи. Прегърнахме се с Иван и победоносно започнахме да разглеждаме безкрайното море от каракорумски върхове, превали и ледници. Някои от похарактерните върхове ги знаех по имена, но за стотици други не знаехме нищо. Небето беше дълбоко синьо и на хоризонта нямата почти никакви облаци. Когато си на осемхледник, времето сякаш спира и докато правех снимки с българското знаме и с посорските флагове, неусетно мина близо час. Постепенно по нашите следи се появиха германци и австрийци. Всички изглеждахме еднакво уморени, въпреки че намирането на пътя и пробиването на партината в последните 10 часа се дължеше изцяло на нас, с Иван. На прощаване с върха се сетих да закича една от мартениците си на бамбуковото колче. Тази пролет бях в Хималаите и не бях видял на Лодърво, ни цъфнало дърво, ни търкел. Тръгнахме назад, но умората започна да си казва думата. Еднокилометровият гребен ни отне на 2 часа. На видяхме поляците, които не бяха успели да стигнат до централния връх. На стома преди финалния купол водещият им катерач Каспер получава енергийна криза и докато се възстанови, лимитът им от време свършва. Сега и те се връщаха надолу. На слизане спирахме на всеки 30 40 метра и просто сядахме в снега. Трябваха ни около 3 часа и точно по залез стигнахме до палатките в штурмовия лагер. Последни излязохме, първи качихме върха и първи се прибрахме в палатките си. Едвам се крепяхме на краката си от умора. Проснах се в палатката, изпих два бульона и започнах да се унасям. В просъница чух как голяма група шерпи и клиенти тръгваха към върха. Изкачването им беше почти сигурно, защото нагоре вече имаше добре очертана следа и опасните участъци бяха фиксирани с въжета. Каквото и да прочета после как, героично, са се качили другите на Броуд Пик, добре ще си спомням, че именно ние, българите, проправихме пътя им към щастието да се качиш в облаците на 8000 през сезон 2014. Другата щастлива новина за деня беше, че в България правителството на Пламено Решарски беше подало дълго от всички оставка. За последните два месеца бях успял на втори 8000 и това ми беше достатъчно, за да не сънувам нищо тази нощ. Къде втори опит в деня след слизането ми от бро от пик развалихме базовия лагер, сбогувах се Ейван Томов и Младен Данков, те поеха надолу към Скардо, а аз и Мусин тръгнахме нагоре по ледника към подножието на Къв втори. Чувствах се нито много уморен, нито много отпочинал. В лагера под К две издигнахме една столова кухня и една малка палатка за мен. Около отвеча, следобед обеток от италианския лагер започнаха да се носят силни звуци и се разбра, че първите за сезона вече са стъпили на върха. Ликуване и мощни викове за Пакистан. Наста на суматоха и всички присъстващи в лагера се събраха да документират общата радост. Фотоапарати, камери, микрофони, преградки, телефони, радиостанции. След много часове борба, започнала още през нощта, чак сега са успели да преодолеят всички трудности и да качат върха. Поздравления за първите! Статистика за изкачванията на К2 от 2004 до 2016 и К2 от Юг от Север 2004 5 1, x 2005 x, x 2006 4 x 2 31 7 3 1, x 2008 18 x 2009 x 2010 x 2011 x, x, x 4 2 0, 1, 2 20, 5, x 2013 13 x x, x 2014 40 и 9 x 2015 x. 2016 екс-секс общо 178, 4 средно 13,7 год. 0,3 год. Еуфорията продължи до късно вечерта и аз си легнах уморен. Деян ми прати прогноза, че в последния ден на юли или първия на август ще има прозорец. В късния следобед на другия ден стана ясно, че сутринта ще тръгвам с 4 поляци и един италианец в атака. Попитаха ме каква тактика предпочитам Бъл – бълвало едно или бълвало втори. И аз избрав второто. Вечерта преди вечеря внезапно се появи италианката Тамара Лунгер, която вчера беше изкачила върха, а днес беше слязла от лагер четвърти. Изглеждаше очудващо свежа, усмихнага и адекватна предвид голямото усилие, но тя явно си е доста здрава и силна шампионка от всякъде. Разказа че много е чакала бавните пред нея в района на гърлото на бутилката. По нагоре към върха не е имало проблеми. Тръгнахме рано сутринта преди зазоряване. Само аз бях с тежка раница, багажът на останалите беше пръснат нагоре по лагерите, които бяха изградили през последния месец. В предния базов лагер забелезах колелото на Турчина, с което той беше дошъл до Токчак от Истанбул. Тръгнахме да катерим по реброто Абруци, откъдето преминава маршрутът, по който италианците Лино Лачедели и Акиле компанини изкачват върха през 1954 Постепенно влизах в крачка и си набирах височина. Бегло слънце вече огряваше върха над 6500 м. Лагер едно ми се виждаше твърде далече, включих се във въжето. Слънцето ме огря и започнах да се стоплям. Неусетно стигнах до лагера, в който имаше 5-6 палатки, някои от които отворени и разпокъсани. Отстрани се въргаляха разни храни. Взех си някакъв пастът и го изядох. Починах близо час, за да събера сили за следващия етап до следващия лагер. Нагоре беше значително оголено и под парапета, в първите поне 500, ма, нямаше сняк. Тръгнах да се катерях и бавно преодолявах скалните участъци. Чак сега пресрещнах първите хора, слизащи от върха двама чехи и после финландеца сами. 19, той ми каза, че е доста уморен, но ще направи опит и забрал от пик. След успеха на Канчензиойга през месец май и той следваше моя план за това лято 3x8000x4 месеца. Нагоре времето взе да се разваля, слънцето изчезна, задуха вятър. Срещнах слизащи американци и шерпи и ги поздравих. Почнах да си спомням отделните пасажи, така както ги бях запечатал в съзнанието си при първия опит през 2005 и всичко беше много постално сега, почти нямаше лети и сняг. Под ключовия участък за деня, камината на хаос, вече се бях уморил доста, но знаех, че тя е последното препятствие преди лагера. Бавно, без резки движения, я изкачив по изтърбушената метална стълбичка и излязох отгоре. Бях влязъл в облак и всичко около мен беше бяло. След още половин час стигнах до палатките. Имаше пет налични палатки, три от които изоставени. Реших да си спестя упаването на моята, избрах една по запазена и се настаних. Сами Майсика успя да изкачи канчензю Гаюка две през 2014. В късния следобед чух гласове и се появи македонецът Здравко Деянович, който вчера беше изкачил върха заедно с шерпата си. Изглеждаше много уморен, отидох в палатката му и му направих течности и малко ядене. Лежеше ловит в чувала си и с благодарност приемаше всичко, което му давах. Разказа ми за изкачването поговорихме още малко и той заспа. Докато закусвахме със здравко на другата сутрин, ме задминаха втората група поляци, която беше тръгнала от лагер едно към лагер трети. Започнах да се приготвим за тръгване и изведнъж останових че ми липсва пикелът, който заедно с щеките бях оставил пред палатката миналата вечер. Здравко ми беше казал, че има същия, но едва ли се беше заводил да ми го вземе. Здравко Деянович за сега е единственият македонец, изкачи от двата гиганта Еверест и Кавтори. Заподозрях един от черпите, който с нощи тръсна голяма раница с кислород пред палатката ми и сутринта дойде да си я прибере. Останах без пикел, погледах се наоколо и се сетих. Че малко встрани от пътя нагоре бях видял захвърлен един стар прав пикел. Отидох и го намерих, като попаднах и на една велокаска, която също прибрах. Бях готов и тръгнах нагоре. Слънце грееше само в първия половин час, след това дойдоха облаци, мъгли и задуха силен вятър. Постепенно настигнах най-долния от поляците и скоро го задминах. Влязохме в най-сложния и техничен участък, наречен черната пирамида, черни скали. Ледове, експонирани и стални ръбове, вятър и сняг. Макар и велосипедна, каската направи изкачването ми към штурмовия лагер много по-безопасно. На следващия ден стигнахме до штурмовия лагер четвърти. Той се намира на малка заравненост и от него се открива чудесна гледка към купола на върха. Предната нощ в съседната палатка до моята беше починал от изтощение един изпанец и сега тялото му лека полека замръзваше. Приготвянето за атака в сутрешния студ винаги е мъчително начинание. Полузавит чувала, закусих и напълних термо с горещ чай. Сложих в ръкавиците и обувките химически лормари и стелки за еднократна употреба. Небето беше чисто и ясно, но адски студено. Нагоре се виждаха светлините на поляците, които вече се бяха разкъсали по склона и всеки крачеше със свое темпо. Тръднах нагоре, но колкото и да бързах, треперех целият. Единствено аз пях безпухен костюм и докато не ме огреяше слънцето, се очакваше да страдам. Първите 700 минус 800 ма с лесен наклон, който постепенно се увеличава с приближаването до най-трудния участък от маршрутата, нар. Гърло на бутилката, Ботланск. Задминавах поляците един по един. Над мене остана само Януш Голумф, който беше най-бързо ходещият от всички поляци. В тъмнината много не различавах колко близо се намираме до бутилката, но в някакъв момент склонът започна да се изправя, появиха се скали и стана ясно, че влизаме в пасажа. След едно дълго изчакване настигнах Януш и той ми каза да минавам напред, защото бил дошъл моя трет, опрях в отвесен син лед и оттам започнах траверса на ляво, който вървашето ту нагоре, толеко ту надолу и накрая диагонално нагоре. Балансът върху предните зъби изискваше доста концентрация, но с засилено внимание и прецизни движения успях да мина всичко, без и за миг да се почувствам в опасност или нестабилен. Накрая отвесният лед над мен изчезна и излязов малък, много стръмен улей, който водеше право нагоре. В този участък беше най-студеният епизод от това нотно катерене. Хоризонтът вече светлееше и до по-малко от час слънцето щеше да изгрее тук там е, по фирновите клинове висяха кислородни бутилки, вероятно празни. Аз катарех стървено нагоре, с едно сравнително постоянно темпо, и се откъснах от всички. Първите слънчеви лачи ме огреха някъде към 4, 30 ч. Сутринта и лека полека започнах да се стоплям. По едно време съзрех нещо, което приличаше на връх. Сетих се обаче, че Тамара ми беше казвала за някакво фалшиво, връхче, след което бил основният връх. Катър е в тупо парапет, по склона без въжета, но без да променям скоростта. Постепенно взех да излизам към края на уш, в фалшивото връхче, и осъзнах, че всъщност съм си баш на върха. От към Китай ме духна много силен вятър, сигурно над 70 км. ч. Излизох на върховия гребен и след още 50 на метра, точно в 9, 11, ч, бях на 8611 и м. Някак си стигнах до върха прекадено неочаквано и неволно си казах «Е, само това ли е?». Вероятно от еуфорията имах усещането, че ако в този момент оставаха още 400 ма да качвам, сигурно щях да го направя. Чувствах значителен резерв от сила, останал в краката ми. Къв 231 юли 2014, от точно 60 години след първото изкачване от италианците. Триумф който бях чакал 9 години след неуспешния ни опит през 2005, и силата на вятъра също не спадаше, той свиреше в ушите ми и не позволяваше да седне и да се любувам на красотите. Върхът не беше тесен и малък, както изглежда отдолу, а имаше доста равно място. Най-близките скали бяха на около 100 м в посока на западната стена. И ясно се виждаше дългият китайски ледник Чогир, който отиваше далеч на север. Въпреки на моменти урагания вятър направих снимки с всички знамена и флагове, които носех. Завъртях се с апарата и заснех 360 градусова панорама. След около 20-30 минути, прекарани на върха, поех надолу. Видях, че Януш не е далеч. Казах му, че горе доста духа, и продължих бързо да слизам. На първите скали, сигурно 150 мъп от върха, спрях и събрах малко камъчета. Още преди да вляза в бутилката, се появиха облаци, които обгърнаха всичко в бяло. Имах притеснения как ще мина траверса надолу, но начинанието протече без проблеми. На около 8200 м целият пейзаж се сля в едно. Изчезна релефът и включи в GPF, режима на гармина, за да съм сигурен дали вървя правилно в този пълен лаител. Лагер 4 се намира посредата на гигантски склон без никакви ориентири в радиус от поне 500 м. след минута вече имах посока и точно разстояние до палатката. Отдъхнах си, макар да се спъвах и да падах многократно, все пак губех височина и сигурно спазвах показанията на GPS, компаса. И така само след 40 минути малката ми палатка изведнъж изплува като спасителен остров пред мен. Влязов в голямо успокоение и с удоволствие се отпуснах. Спах, почивах и се чудех дали да слизам по-надолу, или не. Навън продължаваше да бъде напълно бяло, задуха силен вятър и се понесоха снежинки от всякъде. Павел и Артур от поляците се бяха прибрали без връх и сега чакаха Януш и Марчин. Някъде около трича, след обед Павел ме попита, ти защо не слезеш към лагер 3? И аз без дори да погледна какво точно е навън, реших, че слизам. Набързо си пакетирах нещата и чак като излезох да прибирам палатката, разбрах, че всичко навън все още е много слято, но вече бях тръгнал. Павел ми каза, следвай колчетата надолу, и аз заслизах. Отначало стома пара пет и оттам ориентиране за оцеляване. Флаговете бяха на около 100а стома един от друг и с изчакване от време на време да се раздуха малко, влязох в правилната следа, макар че от вчера абсолютно нищо не си личеше. Колкото повече наближавах към лагера, в толкова подсъпнатови ден релеф навлизах. Вече виждах палатките, но дълго се колебах откъде точно да мина, за да не пропадна. Внимавах много и пропаднах само няколко пъти до кръста. Някъде към седемна сетча, пристигнах с облегчение при палатките на лагер трети. Бяха напълно затрупани от днес след обед сняг. Бях на края на силите си и реших, че ще вляза в някоя от изоставените палатки. Поразрових една слеко пречупена централна рейка и се настаних. Пих бульон, хапнах малко и заспах много дълбоко. Цяла нощ валя сняг и беше сравнително тихо и спокойно. Отваряйки очи сутринта, служа забелезах, че пространството в палатката беше силно намаляло и снегът ме беше затрупал почти напълно. Направих няколко опите да отраскам палатката, но явно бях дълбоко потънал в релефа, защото нищо не падна. Нивото на снега стигаше до върха на палътката. Нещата, които бяха плъглите и се оказаха напълно затиснати от тежката маса и започнах да ги вадя едно по едно. Докато се борех, се появиха поляците, които току-що бяха слезли от лагер четвърти. Извиках им да ми помогнат малко с изриването на входа и някой дойде и отхвърли на кубик сняг, така че може да отворя входния цип. Като червей успях да използе навън и да изкърам част от багажа. После влязох пък и изнесох останалото. Приготвих се за тръгване и поех надолу. Видимостта беше под 5 м. Духаше силно и вихреше сняк навсякъде. Сложи скиорската маска и самоблагодарение на нея имах някаква видимост къде слизам. Спускат сравнително бързо, защото си спомнях особеностите на релефа, който се преодолява. Още два часа в тази палатка и щях да се погреба сам. Постепенно преминах всички трудни пасажи на черната пирамида с камия ръб, корейската стълба, стенитките над лагер II. Боята не намаляваше като сила. Даже на моменти се увеличаваше. Достигането на лагер 2 си го отчетох като голям успех, защото сам разрових всички парапети и спускайки се по тях, ги изчистих от скрежа. На места слизах с обратно катерене и само хват, защото завървах въжетата прекадено натегнати, за да правя рапел. В лагера палатките бяха намалели, надникнах в една и вътре заварих едър гарван дърови в оставените храни и консерви. Стресна се и подскочи, но понеже нямаше откъде да излети, продължи да крачи нервно вътре. В момента, в кой го се дръпнах от входа, той излетя навън, катна на десетина метра и взе да ме разглежда. Продължих надолу, минах камината на хаос. После отвесите и ръба. Колкото повече губех височина, толкова повече видимостта се увеличаваше. Изглежда, само върховата пирамида беше облачна и страховита днес. Постепенно силите ми намаляваха, но до основата на стената оставаше още доста. Започнах да се надах вам, не остана. Давай, можеш? Оцелявай. В лагер едно направих 10 минут на почивка, за да събера сили. Продължих надолу. Ставаше все по-приятно и топло на фона на онова. Което бях преживял сутринта, вече започнах да виждам края на това изпитание. Наближавайки до ледника на предния базов лагер, изведнъж видях моя верен готвач Мусин да тича към мен. Закичи ме с огромен цветен гердан. Веднага ми даде да пия сок и разцепи едно манго. Откога мечтаех за това манго на победата? Мусин ми взе раницата и поехме надолу. Навлизането в ледника ми се стори ужасно опасно, защото трябваше да преминем през един тънък леден мост. Реших, че е прекъдено опасен, и след кратко лутане в лабиринта от ледени коли намерихме един прохък, който се оказа, че става заминаване. Около 40 минути по-късно влязохме в маркирания път. Вървях бавно и отпуснато, защото най-сложното вече беше минало. Мусин бързаше да се приберем, но от време на време спираше да ме изчака. След около 2 часа, насъмръчевано, влязохме в базовия лагер. Бях успял да оцелия и след този гигант. Оказа се, че съм направил единствения за сезона в Каракорум дъбълхедера, 20. Впоследствие това се оказа и най-бързото изкачване между бърло от пик и к 2 само за 8 дни. Предишното най-добро постижение било за 14 дни през 80-те години на миналия век. С изкачването си на 38000 за 72 дни. От 20.05. до 31 .2. 2014 станах един от 35 мата, които в досегашната история на височинния алпинизъм бяха успели да реализират подобен хеттрик. България стана 16ата на Атанапия, която излъчва алпинист, изкачи от 38.000 за под 100 дни. Успешна среща с Манасло връх и височина, Манасло, Манасло, 8163 ма, планина и държава. Централни Хималаи, Непал първо изкачване, 9 май 1956 от Японец е Тошил и Маниши и Шерпа Гялцен Норбо. Първо българско изкачване. 30 септември 2015 от Боян Петров нормален маршрут от Север-Базов Лагер. 4920 малагер лагер 1, 5750 малагер 2, 6300-ма лагер 3, 6900-ма лагер 4, 7450-ма денивелация от Б до върха, 3243-ма денивелация от 4 до върха, 713-ма с сосмия по височина от 14 до Преведено от санскрит, името му означава планината на духа, Мунтейнувхе спирит. Известен е с големите количества сняг, от 1 до 3 метра, които падат за много кратко време, понякога дори и за по малко от денонощие. Доста често това означава край на експедициите и силно се надявах тази особеност на местния климат да подмине есента, през която и аз се насочих към върха. Първият български опит е през есента на 1992 когато Борислав Димитров и Орданка Димитрова правят опит за атака и достигат до около 7800 ма През есента на 1998-ми силен екип Б. Димитров, Д. Василев, И. Вълчев, Трети, Хорозов и Хр. Станчев прави втори опит за изкачване на върха. След едномесечни усилия, на 30 октомври 1998-ми. При подхлъзване на около 7000 м загива върненецът Христо Станчев. През пролета и есента на 2008 Петър Унджисва прави два опита в силен международен екип, но не успява да изкачи върха. През пролета на 2009 към Манаслу се насочват Д. Василев. М. Василева и П. Мунчисва. Въпреки положените усилия, отново никой от тримата не успява да достигне до най-високата точка. Първоначалният ми план беше да комбинирам Манасло с Шиша Пангма и да изкача 28000 тази есен. Поради политически съображения и опасност от ново земетресение китайските власти затвориха достъпа до Шиша, така че планът се промени и това ме фокусира основно към Манасло. Подготовката ми протече между интензивните командировки по проект за национален мониторинг на прилепи. Който ръководех през цялата 2015 за първи път, ни се налагаше да тренирам на пълнолятно и катеренето към купитото беше доста изнорително в юлско-августовските жеги. Някои от вечерите отскачах и до Боянския камък, просто за да разнообразя натоварванията. Два пъти успях да отида и до Рила, където изтичвах трасето от Кирилова поляна Кобилино-Бранище-Малювишкия траверс и слизах през Рилския манастир, общо 25 кма. Няколко пъти направих и Княжево-Черни връх-Княжево, но не ми хареса поради жегата и сравнително малката обща денивелация. Последната подготовка непосредствено преди заминаването направих в Пирин. В началото на септември беше започнала традиционната спелеоекспедиция в Бански Суходол. В рамките на три дни направих няколко дълги прехода. Изкачвах се от лагера до ръба на Котежкия чал, от там до главното било, преминавах и слизах вихрен и стигах до моратов връх. Оттам се връщах по същия път до Кутело, откъдето хващах една много стръмна пътека през скалите и се смъквах направо в горния край на големия снежник в Бански суходол. Изследванията непосредствено преди заминаването показаха, че съм в отлична форма. Бях станал доста жилав, теглото ми беше оптимално 80 г и знаех, че това ще ми е напълно достатъчно за манасло. Финансирането на експедицията беше под въпрос твърде дълго време, но в крайна сметка успях да се екипирам добре и да осигуря всички средства. Тръгвах спокоен, че дори и да се случи нещо извънредно, ще мога да реагирам и да доплатя разликата. В Катмандо кацнах на 6 септември 2015 още в хотела се запознах с останалите експедиционери от международния ни състав. Виктор, планински водач от Перу. Имаше два опита на Еверест 2013 и 2014. Искачен да Улъкнри. Италианецът Джампао Корона, хеликоптерен спасител, беше качвал наша парбат. Броуд Пик, Гашер Брун 2, Да Улъкнри, и Макало, еквадорецът Сантьяго каза, че е катерил на много места, включително и на 2 до 8400 М, след Ботланска. По време на изкачване по южната стена на Акункагла през 2002, когато е на 26 г, измръзват пръстите на краката му и ги ампутират всичките заедно с половината от всяко ходило. В момента ходеше с ортопедично адаптирани за него обувки, градски, трекинг и височинни. След земетресението през април 2015 големи участъци от земя и скали по трекинга към базовия лагер на Мана се срутват и пълното преминаване на целия път е изключено. За първи път в досегашната си експедиционна практика щях да летях почти до базовия лагер на 8000-ник. С бус стигнахме до ар малко градче, от което тръгва грекингът по нар. На Манасул сиркуит. Полетът с хеликоптер до Самогун продължи около 25 минути. Еднакво 6-7 дни трекинг, като летяхме нагоре срещу течението на река Буди Гандъки. Беше приказан полет между облаците, които бяха запушили горните части на върховете над нас. Под нас бързо се сменяха селца, покриви на къщи, терасирани ниви, бори, скални откоси. В самогом починахме един ден преди да тръгнем нагоре. Наред с дейностите си по къщите и нивите местните възстановяваха и ступите, които се бяха срутили от земетресението. Мъже, жени и деца зидаха скал, глина и камъни. Направи ми впечатление, че шипковите храсти, растящи в изобилие около селото, бяха два вида. Едните бяха с плодове като нашите, но леко поудължени. Другите шипки бяха доста поедри. С размерите на люта чушка. На другия ден станахме рано и оправихме багажа за тръгване. Върхът беше огнен от слънце, без пито един облак. Събраха се носачите, но преди да нарамят багажа, една шерпанка вдигна голям скандал и предизвика недоволство и в останалите. Преди седмица носила туба с 25 литра керосин, която не била добре затворена. Получила локални изгаления. Сега настояваше за компенсация. В 8 ч. всичко отихна, натовариха мулетата и яковете, носачите наръмиха багажите и поеха е бърза крачка нагоре. Направи ми впечатление, че повече от половината носачи бяха жени шерпанки. Бяха облечени цветно, в техни си носии, ходеха бързо и се усмихваха. От доста години местните много са били сдружили и над селото не допускаха носачи от долните села. От тук нагоре беше само тяхно владение. Базовият лагер се намира на две нива на обзорни заравнености. В края на тревите и почвата, като оттам нагоре започваха единствено стали, а малко по-високо всичко беше бяло. Надолу към долината се откриваше възхитителна гледка към зеленото и живота. Височината е 4920 м, което е отлично за атака на нисък 8000 Целият лагер беше вече устроен и имаше кухня, три столови, бани, палатки за всички членове на експедицията. Затварянето на върховете в Тибет, Чоою и Шиша Пангма беше пренасочило съставите на големи комерциални експедиции към Манасу, така че общият брой на хората в лагера надвишаваше 150 души. Сутринта на другия ден започна с церемонията Пуджа. След като се прочетоха всички молитви, носачите опънаха молитвените флагове в четирите посоки. Накрая хвърлихме във въздуха брашно с Лорис, вързаха ни по един бял шал и оранжево конче на шията и планината можеше да се счита официално за «умилостивена». Пет дни по-късно вече имах една нощовка в лагер две и прецених, че маршрутът е напълно преодолим за бързо преминаване. Неочаквано в базовия лагер ме попитаха дали вече съм се срещнал с другия българин, конто бил в долната част на лагера. Какъв българин на Манасло? От познатите ми алпинисти никой не беше обявил публично такива намерения. Бързо разгадах случая и разбрах, че става дума за ДРА Атанас Катов, който след изкачването на 6 континентални първенци и Еверест през 2014 беше решил, че ще преследва изкачването и на 14-те 8-хилядника. Смело начинание предвид скромния му досегаше на алпинистки опит. Явно се чувстваше добре подготвен физически и психически, което е основна предпоставка за всеки един амбициозен план. Срещнахме се и поговорихме, без да правим оговорки за съвместни действия по маршрута към върха. Всеки щеше да действа според условията и напредъка на групата, в която участваше. Никой от местните височини и посочи не излиза по маршрута преди провеждането на церемонията пуджа. Експедицията вървеше по план, времето минаваше и за сега нямаше някакви проблеми. Както винаги базовият лагер съществуваше като едно малко затворено общество в малко от село. Повечето хора не се познават, но преживявайки едни и същи физически трудности, се отклоняват психически по твърде сходен начин. Сближаването е бързо и те почват да си споделят доста лични пеша. Моята палатка беше между палатките на китайци, австралийци, еквадорци, французи и един австриец. Един от французите отиде до австралийката, която беше останала сама, и след кратък увод взе да споделя, че си има ново гаже, а бившата му жена е станала най-добрата му приятелка. Разказа какви са му взаимоотношенията с двете, как ги разделя и та. на австралийката пък взе да споделя, че вчера сестра и се сгодила и тя много се е развълнувала от това. Как младежът бил чудесен, но не бил за нея, и та, на. Седейки в палатката си, ставах неволен слушател на разни истории, разказани на съседа или по сателитния телефон. В периодите с лошо време четях електронни книги. За цялата експедиция успях да прочета чудесната трилогия – «Железният светилник» на Димитър Талев. Върнах се години назад и се преживях вълненията на героите в тежките времена от средата до края на 18 век. Въпреки, че често играех шах с киндала, нещо не успявах да го победя дори на първите нива. Я загубил всякаква форма в тази мисловна игра. Дали не затъпявах от честия кислороден дефицит? След петнесети на дни, прекарани в аклиматизационни излизания и почивки, настана периодът, в който всичко живо се интересуваше от прогнозата за времето. Непрекъснато се обсъждаха плановете за атака и свързаните с това комбинации за пробиване на пъртина и опъване на парапети. Всички бяхме приключили с аклиматизацията и с трепет следяхме динамичните промени в прогнозата за времето. Циклонът, който идваше от Бенгалския залив, беше сурово ударил, Еверест и Макало, базовите им лагери бяха затрупани с едини и повече метра сняг и това означаваше край на експедициите там. Манасу е на около 80 ма западно от този район и ние силно се надявахме, че циклонът няма да ни удари с такава сила. Прогнозите до края на септември бяха за сравнително добро време, но святър – 40 60 ма, близо 160 човека трябваше да се вместим и да изкачим върха до края на месеца. Между отделните групи започнаха да се правят планове, разчети и договорки за съвместни действия. Лагерай се намира на удобно равно място на 5750 ма. Най-изненадващо две от най-опитните комерциални фирми, които присъстваха този сезон в подножието на Манаслов. Направиха грешен разчет с прогнозата за времето и подведоха клиентите си. Потеглиха порано, но ветровете над 6000 ма още не бяха стихнали, Затова това сегаха няколко дни в лагер 3, без да могат да излязат по-нагоре. Подвиха опашка и тръгнаха да си слизат безславно. Над 100 души си бяха променили резервациите за хотели и самолети, като така загубиха шанса си за втора атака. Точно тогава нашата група разчетохме правилно прогнозата за силата на ветровете и тръгнахме да се качваме. Последователно преспах във втори, трети и четвърти лагер, които изгради в движение. Сутринта на 30 септември 2015 беше ясна, но доста студена минус 27 са. Малко преди зазоряване започнахме атака с Джан Пауло. Леденият прак между лагер 1 и 2 е един от потрудните участъци в маршрута към върха. Снегът беше перфектен и аз бързо взех да набирам по склона. Правех поне по 20 накрачки, преди да спра за почивка. Така постепенно се откъснах от италианеца и взех да гоня светлините на първите, които се виждаха доста нагоре по склона. Редуваха се леки наклони и стръмни стъпала. Навсякъде минавах в щеките и само на едно много стръмно място извадих никела, който така или иначе ми висеше на колана на седелката. Постепенно ставаше все по-светло. От едната страна луната грееше особено силно, но слънцето лека полека се издигаше и набираше сила. Краката ми мразнеха умерено, но въпреки това на два пъти спирах по 15-ти на минути, издълбавах си малка площадка, събувах се последователно и си правех масажи на пръстите. След десетча, слънцето огря напълно склона и студът изчезна. Пред мен стоеше последната чучка, зад която вече беше върхът. в последните метри и излязох на предвърховия ръб. Траверсирах няколкото скалисти предвършия и стигнах до подножието на най-високото място. Интересно, но Дойчин ми беше казал, че най-високата точка на върха е скалиста. Това, което виждах сега, беше скалиста основа, покрита с голяма пряспа, сняг и лед. По-късно прочих случая и намерих много снимки от върха, правени през последните 40 години. След внимателно сравнение установих, че от около 2000 на сам върховият купол постепенно е започнал да запазва снежната си покривка и в момента беше напълно покрит с сняг, а скалит се виждаха единствено в основата на най-високата точка. Върховият гребен е толкова тесен, че на върха сега можеше да седи само един човек. Изчаках десетина минути, докато слязат последните шерпи и клиентите им, с които днес атакувахме, и бавно изкачи в последните метри. Последните метри към върха. На Мана приужи приложих смесена тактика за аклиматизация. Максималната височина, на която спах преди атаката, беше лагер 2,6200 м. Мана Сул 8163 м. Беше неприлично топло за 8000 минус 4 ос. Слънце и синю не бе без нито един облак. Бях само пола и всички останали, които бяха с пухени костюми, ми изглеждаха като космонавти. Направих 360 градусова панорама и много снимки с детайлите на върховия купол и околностите. Над мен имаше още към първи петма, снежна купа, но там никой не смееше да припари, защото ясно се виждаше, че е козерка готова да се срути дори и при малко натоварване. Посъдях да гледам и снимам около 45 минути. Дойде италиянецът, поздравихме се, снимахме се заимно и поехме надолу. Манасло, 8163, 30 септември 2015, първо българско изкачване. До лагера стигнах само за 1 час. Набързо събрах палатката и целия си багаж и продължих надолу. Недалеч от лагера срещнах разкатов. Поздравихме се им, пожелах успех в атаката му утре. Надолу слизах с добро темпо и бързо губя височина. Подминах лагер 3, после и лагер 2. Достигайки лагер едно, взех решение, че ще продължа до базов лагер, въпреки че вече почти се беше стъмнило. Тръгнах да слизам и точно стома по-надолу учелникът ми рязко угасна. Включих на авариен червен режим, но след още 10 минути и той угасна. Ужасен, че мога да нощувам на този разцепен и жив ледник. Се сетих, че телефонът ми има фенерче. Ползвах го основно за да слушам музика и да пиша дневник, докато почивах в лагерите, но ето че сега с телефон в ръка, като слепец със свещ, успях бавно да премина между всички мостове и цъкнатини на ужасния ледник и с огромно облегчение финиширах в кухнята на базовия лагер. Изпих към 3 литра супи и сокове, изядох една салата и после едвам се замътнах до палатката си. Информацията че съм се качил, беше вече известна и като включих втораята, втория сателитен телефон, получих много съмъса и с поздравления. Обадих се на Ради, за да и разкаже за върха. После ми звъннаха Цветия Брашева, Бъната и Веселина Петракиева от името на битви. Мили поздравления за изкачването, заспивайки, отметнах в мислите си мисията Манасло, като приключила. Ако за мен обаче всичко беше свършило благополучно, не такова беше положението с други членове на експедицията ни. Ден след като слязох, стана ясно, че в Золтън спочинал сутринта в лагер 4, най-вероятно бе лодрубен оток. Според очевици, още в лагер 3 е храчел кръв, но не се е отказал, продължил е към лагер 4 и на първи десети се е качил на върха. Заедно с него е бил Французинът Джан Люк, който е качил върха без кислород. Но в момента се намираше в лагер 4, изпаднал в критично състояние. Беше на кислород и му бяха ударили ни Федипин и Дексаметазон. Течеше организиране на акцията за спасяването му. Стойността на акция над 7000 беше около 25 000 долара и сега се уточняваше кой какво ще плаща. Междувременно австралиецът Гилиан от нашата група имаше измръзване втора степен на палеца на левия си крак и организираше акцията по транспорта си до Катманду. Той се спаси първи. Още в 11 часа дойде хеликоптер за него и го отнесе заедно с багажа му към болница в Катмандо. Малко преди обяд един хеликоптер изникна високо в небето и се отправи към горните лагери. Жан Люк се беше мобилизирал и с помощта на Шерпи се беше смъкнал в лагер трети. След 20 на минути хеликоптерът полетя надолу и стана ясно, че Жан Люк е спасен. Машината кацна в базовия лагер, събра един от алпинистите, доктора от Австралия Дан, и отлетя за Катманду. И тази експедиция потвърди правилото, че триумфът и трагедията във височиния алпинизъм вървят ръка за ръка и никой никога не знае в коя от двете групи ще попадне. Въпреки че Манасо беше най-кратката ми досега експедиция към 8000-ник, подобни завършици винаги притъбяваха елфорията на успеха и оставяха противоречиви следи в памета ми. Анапур на опасности дебнат от всякъде връх и височина. Анапур на едно, а Непор на едно 8091. М. Планина и държава, Централни Хималаи. Непал първо изкачване. 3 юни 1950 от Французите Морис Херцог и Уилла Шнал от северния базов лагер. Първо българско изкачване, 28 октомври 1989 от Петър Панайотов, Огнян Стойков и Людмил Янакиев от северния базов лагер. Милен Метков и Огнян Стойков загиват на слизане от предвърховите склонове. Нормален маршрут от Север Базов лагер – 4200 малагер лагер 1, 5200 ма лагер 2, 5600 ма лагер 3, 6400 ма лагер 4, 7000 ма денивелация от БЛ до върха, 3891 ма денивелация от Л4 до върха, 1091 ма. След успеха на Манасло ясно осъзнах, че съм набрал скорост за върхове, че трябва да продължа проекта 14x8000 и да го завърша възможно най-кратки срокове. Бях изкачил пет върха, оставаха ми 9. В идеалния случай, изкачване от първи опит, щяха да ми трябват попе още 3 години. Ради не остана щастлива, като чу че в следващите години ще се занимавам поне 6 месеца годишно с върхове, а през останалото време с подготовка и тренировки за върхове. Интересното в подготовката за Анапурна беше един нов за мен начин за финансиране на експедиция. С помощта на Нина Боянова и Вержиния Димитрова успях да организирам оперен концерт в подкрепа на проекта ми за Анапурна. Главен изпълнител в идеята беше басът Хари Драганов солист в Женевската опера. В среща с него той каза, че през февруари е в отпуска и с удоволствие ще направи едно благотворително пеене заедно с двойката пианисти Марио и Златка Ангелови. В началото идеята ми се стори наудничава и се чудех как да им откажа учтиво. Нина обаче беше много ентусиазирана и ми каза, че залата, за която си мисли, е салонът на бан, тъй бил в ръководството на академията. Аз свързах в сюжетите, че чрез концерта като служител на бан ще бъда подкрепен да извърша научната си програма по време на предстоящите експедиции, и започнах да приемам, че този концерт не е лишен от смисъл. Нина направи плакат и разпрати покани на нейни колеги и приятели. Мен ме досръмя и изпратих поканата на много ограничен кръг от хора. Все пак никой до сега у нас не беше правил камерен концерт в подкрепа на алпинизма. Концертът се състоя на 24 февруари 2016 в салона на Бан. На входа сложихме една голяма котия, където се очакваше да постъпват даренията. Гостите взеха да пристигат и постепенно в залата се събраха към 70 човека. Около половината ги познавах, но другите явно бяха познати на Нина и Вержиния. Салонът нямаше стойка за партитурите и Хари лично беше купил един нов, солиден статив. Той пия чудесно, а Марио и Златка се представиха отлично. По средата казах няколко думи защо сме се събрали тук и след час всичко приключи. Докато говорих с разни колеги, хората започнаха да се изнизват и извълнение видях, че пускат в котията по нещо. Накрая събрахме всичко, взех котията и се прибрах. Вкъщи разпечатах капака и извадих парите на масата. Сортирах ги, имаше и левчете на монети и си изненада преброих, че концертът е събрал близо 3000 лева. Съгледвачи от моите хора ми казаха кои са пуснали по големи суми. След Мана Сул не бях спирал тренировките и даже си подобрявах непрекъснато времената за изкачване на купитото. В края на зимата Коко Трейман ми остави бележка на втория стълб и няколко дни по-късно аз доразвих идеята и монтирах на дърво до стълба една почтенска котия. В нея поставих «Дневник на изкачванията», като обособих два раздела за времена и постижения, свързани с изкачванията, и раздел «Свободен» за всякакви поезии, разкази и други словоизияния. Постнах го във Фейсбук и интересът към трасето нарасна неимоверно. Първият «Дневник на изкачванията» оцеля около 6 месеца, след което котията беше разбита, а хартията беше наядена от сънливец. През последните няколко години атаките на Анаюрна се бяха изместили в дните на ранната пролет, поради което началото на международната експедиция, в която щях да участвам, беше планирано за средата на март. За ден след пристигането ми в Катмандо да успях да организирам всичко, да купя провизии, карти и липсваща екипировка. Срещнах се с Радаша Боян Павлов, който заедно с още е един българин, Владо Темнялов, работеха в казиното, в шатрида. Както по време на експедицията към Манасло, и този път им оставих на съхранение наличните си долари за следващите върхове през пролетта. Са екипници в настоящата експедиция щяха да ми бъдат интересни екземпляри от списъка на алпинистите, преследващи идеята за 14x8000. Турчина Тунч Фъндък имаше изкачени 10x8000, като му липсваха Анапурна, Дъллагери, Нанга Парват и Броуд Пик. Бил е в България през 1994 и е катерил на Малявица с Мегин Мусов. Живее в Истанбул, работи по свои проекти, пише книги за експедициите си и издава катерачни гидовници. Румънецът Алекс Гаван ми беше познат от експедициите през 2014 живеещият в Бокурешта Алекс има изкачени 6-8 8000 върха. Работи като мотивационен лектор, който споделя идеите за защита на дивата природа и активно участва в каузи и проекти на Уолти и Румъния. Тунч – Ляво и гумшис, дясно по време на почивка в Бълла. Алекс Гаван След земетресението в Непал през май 2015 беше успял за 8 месеца да събере над 106 000 евро, които дари за възстановяване на две училища в два планински района. Германецът Йост Кобуш е млад атлет на корейската фирма за екипировка Блест -Як. Служил е една година в армията като доброволец на заплата. През пролета на 2015 направил опит на Охоце, но станало земетресението и той се прибрал. А на Пурна ще е първият му 8000-ник. Надав Бен Яхода е израилец с една баба българка, а другата с ръбкиня. Женен е за рускиния еврейски происход. Катерил, Еверест, Чою. Чо Шиша Пангма и Манасло. Унгарецът Дейвид Куайн е наполовина еврейн, наполовина ром. Въпреки многото опити досега е изкачил само няколко 8000-ника. Не завършва висшето си образование по философия и в момента живее на 20 км от Будапешта. Изкачил е също и първенеца на хиндуко Штири и има неуспешни опити за зимни изкачвания на северноамериканския Денали и Нангапарбът. Бизнесменът Слитовски происход Гунтиш Бранд беше продал отлично разработена фирма за обработка на дървесина и сега се радваше на живота, като всяка година участваше в поне една експедиция към 8000-ник. Спокоен полиглуд, към който можеш по всяко време да се обърнеш за справка по всякакви въпроси. Китайката Люжин беше на възраст малко над 40 години, но изглеждаше някъде около 30-те. Живее с 10-годишния си син и родителите си в Пекин, но иска да се премести в Съчуан, за да е поблизо до планините. Стреми се да стане първата китайка с 14 8000 върха. С нея беше верният и шерпа Норбу, когато познавах от Манасло. В групата ни участваше и на Скатов, който само за тази пролет беше планирал 3x8000 в Хималаите. Заятото планираше още върхове в Каракорум. Дейвид ляво и йост, дясно, по време на атаката. На 16 март цялата група кацнахме в Бъл, след няколко десетминутни полета от татопани. Базовият лагер е разположен на 4200 м височина, в периферията на Голяма колкото стадион за равненост, покрита с древни камъни. Отстрани има голям пояс с треви и хвойни. Мястото е равно и много удобно за лагер. Освен нашата експедиция в лагера имаше още две групи, една корейска и една испанска. Испанците бяха ръководени от Карлос Сория и идваха на Анапурна за трети път. Карлос беше на 77 години и до завършването на колекцията, 14x8000, му оставаха още само два върха. Карлос е дребен, но особено жил в 77 годишен старей, с много енергия. При разупаковането на багажа установих, че единият ми ден беше целият оцапан и смъргящ на кръв. Помислих си, че е нещо от храните, които бях купил. Извадих всичко, разгледах следите и заключих, че кръвта не е от мен, а е проникнала през ципа отвън. Отидох до кухнята и разгледах месото, което бяха донесли. Тележкото беше видимо най-добре опаковано и около него беше кърваво. И явно месото е седяло достатъчно време върху денка ми, за да успее кръвта да протече от всякъде. Избърсах вещите си и ги оставих на слънце да се проветрят. На другия ден направих разходка до стария базов лагер, който се намира на около половин час над нашия. Видях каменна пирамида с множество надписи, включително и плочета в памет на Огнян Стойков и Милен Метков, които загиват по време на първия успешен опит на българи на Анапурна. Внимателно разгледах релефа на района и северната стена, по която щяхме да катерим. Изглеждаше зловещо натрошено, никакъв логичен път към върха, ледопади и висящи съръци по цялата долна третина на стената. Мемориалът на загиналите по склоновете на Анапурна. Десетина дни след пристигането ни в базов лагер от Катманду долетяха още два му участници – италианците Марио Виелмо и Себастиано Валентини. Марио работеше като планински водач и държеше магазин във Верона. Имаше в актива си 9x8000 Себастияно управляваше ресторант в Трентино, даваше работа на 15 човека и имаше доста изкачени върхове, включително и Макало и Помури. В края на март вече бях спал в лагери 1 и 2 и имах излизане до лагер 3, 6400 м. Чувствах се отлично и с всяко изкачване съкращавах времената за достигане на лагерите. При едно от излизанията за малко не бяхме затрупани с яст от лавина с големи блокове и буцилет които се откъснаха от един серък под лагер втори. Разминани се, защото по случайност спрях да изяме един рубар и се забавих с 5 минути. В началото на април експедицията ни намаля с човека. Алекс Гаван, който се движеше в свръзка с Тунч Фандък, внезапно обяви решението си, че прекратява участието си в експедицията поради лични причини. Беше ми съсед в базовия лагер и неволно бях станал слушател на драмите които разигра по сателитния си телефон. Един от младите корейци успя да пропадне около 10 метра в Ледникова цепнатина в самия лагер 2 и изкълчи жестоко десния си крак. Възстановяването му в базовия лагер беше оценено като невъзможно и на 8 0 4, 2, с Алекс отлетяха за Катманду. Най-изненадващо за мен беше отпадането на италиянеца Себастияно. На след тежка нощ в лагер 3,6400 ма, Събастияно си връзвал котките около 10 минути без ръкавици. Ръцете му измръзнали, той направил опит да ги стопли, но не успял достатъчно и продължил надолу. В комбинация с дехидратацията, два пръста на едната му ръка и три на другата вече бяха напълно посинели някъде около средата на слизането му към бълла. Докторът на испанците все пак регистрира само първа степен на измръзване, обработи пръстите и му назначи терапия за възстановяване. След като три дни не настъпи, кой знае какво подобряване на състоянието, Севастиян взе решение да извика спасителен хеликоптер, който щеше да го свали в Катманду, и оттам той ще да лети към Италия. Да ти измръзнат ръцете, докато си връзваш котките. В една от студените вечери температурите вечер варираха от минус 8 до минус в базовия лагер направих презентация за проблемите, свързани с опазването на скалолюбивите видове растения и животни, разработването на нови обекти за катеряне, управлението на обектите, които са местообитания на редки и защитени видове птици, както и за проблемите, свързани с амбициите на голям брой катерачи да няма никакви ограничения на местата, на които се катерят. Презентацията се хареса единодушно и след това се заформи интересна дискусия в която всички споделиха опита от техните си страни по темата за баланса между опазването и интересите на катерещите се. Заключението беше, че животните трябва да са предимство скалите за много от тях са единственото им жилище, докато ние винаги може да си намерим други скали или да отложим катеренето, когато те са там. В деня на заминаването на Себастияно пристигнаха последните членове на експедицията ни руснаците Дмитрий Синьов и Александър Лутохин и двамата са опитни експедиционери, идваха на Анапурна за четвърти път и сега имаха намерение да кателят по нов маршрут над лагер втори. С Дима се знаехме добре от експедицията към Канчензюнга през пролета на 2014 и Саша Лутохин изглеждаше на около 40 години, но всъщност минаваше 50-те. Оправляваше собствена софтуерна компания и поне веднъж годишно ходеше на някаква експедиция. Преди няколко години, по време на спасителна акция на Елбрус, беше преживял сериозно падане, в резултат на което имаше тежки фрактури на единия крак и последващо дълго възстановяване. Около средата на април направихме първия опит за атака на върха. При излизането към лагер 4 стигнахме до голямата цепнатина, която беше спряла предишното ни излизане. След оглед на всички възможности видяхме, че може да я преминем само след изкатерване на 4 в леден прак. Всички се дръпнаха назад и един по един ми казаха, че аз ще изведа прага. Дадоха ми две хубави сечива, огледах обстановката и реших как ще действам. Ледът беше за харусан и не можеше да ме издържи, ако падна. Щях да катъря над ледникова цепнатина и падането частично щеше да се амортизира от снега, покриващ цепнатината. Забих сечивата, държаха добре, защото се забиваха до край, завъртях клин. Качих още 2 метра, втори клин и излязох на дъба. Отгоре забих два фирнови клина, осигурих се и извиках останалите. Издърпахме раниците и продължихме да разбиваме нагоре. След близо час стигнахме до штурмовия лагер на около 7000 м. Силно наклонен терен, защитен от 3 метра висок серък. На следващия ден почивах и изчеках да дойдат другите, които щяха да участват в този първи штурм. Вечерта преди атаката направих пробно упражнение с новите електрически стелки, за които още не знаех как най-добре могат да паснат в обувките ми. Пробвах няколко варианта и заключих, че най-добре ще е, като махна и двете оригинални стелки и пъхна електрическата между тънкия и дебелия ми чорап. Обувката беше номер 46 и въпреки това едва побра тази комбинация. На другия ден се оказа, че подредбата работи отлично. И нямах никакви проблеми с туплината на краката ми. Малко преди да поведа по проблемния, за Сан, лед под лагер трети. В нощта преди штурма нямаше много спане, а по-скоро придремване. Всички, които бяха дошли днес, един по един сложиха кислородните маски и се изнизаха нагоре между 22, 30 и 23, 30 ч. Бях сигурен, че съм побърз от тях. И започнах да се оправям към 00, 30 ч. Бавни и мъчителни са с приготовления. При 24 градуса под нулата всяко докосване до плата на палатката причинява снеговалеж от конденс върху теб. Обуването на твърдените обувки изисква напрягане, а слагането на котките, без да пробиеш дъното на палатката си. Е направо изкуство, след повече от месец престой в базовия лагер започваш да се събуждаш с отлични стойности по пулса. Тръгнах нагоре в едно, 30 ч. Луната беше залезла и се движах само на челник. Набирах височина доста бързо, някъде след около 40 минути засеков Йост и Дейвид, които се връщаха. Бяха преценили, че се движат прекадено бавно, стигнали до 7300 м и решили, че няма да успеят с тази скорост. Аз продължих с равномерно бързо темпо, видях челниците на групата, която водеше и се устремих към тях. Направи ми впечатление, че прекадено често спираха за по 10-20 минути, и се сетих, че явно фиксират въжета и това налага да се изчакват. Забавих малко темпото, защото не исках да ги настигнах и да се налага и аз да чакам. Тъй като се движех в пълната тъмнина, нямах никаква идея къде съм. Към петча, сутринта започна да се развиделява и видях, че съм близо до скали. От постоянния вятър който духаше само от запад, мръзнеше цялата ми дясна страна. Колкото и да бързах, започнах да се преохлаждам. Настигнах групата и разбрах, че се колебаят дали да продължат, защото имаха само около 200 мъже. Вятърът беше станал доста силен, 70-90 м, че? и отвяваше и най-решителните мисли да продължаваме. Неуспешна атака, тръгнахме да слизаме. На другия ден, докторът на испанците ме премери. За пет дни бях отслабнал с 4 кг, бях загубил 5% мазнини и 10% водно съдържание. В следващите две седмици Jetstream ветровете не спираха да духат във високите части на планината. Аз активно се възстановявах, ядях по две порции на всяко хранене, връщах теглото си и не спирах да нравя ежедневни изкачвания с по 700 стотин велация. Сутрешният ми пулс в базов лагер падна до 43 45 удара в минута и вече със сигурност бях в отлична форма. Всички прогнози, които получихме в края на април, показваха повече или по-малко хубаво време около Великден 1 май 2016 деян Петков, обаче, преглеждайки и анализирайки много източници, настоя, че и на 30.04 ветровете ще бъдат под 40 м. Че? което за мен означаваше само едно, че най-накрая е дошъл моментът за финална атака. За три дни с Дима и Саша достигнахме до лагер четвърти. В нощта на 30 април вятърът утихна и руснаците се изнизаха в атака към 2,30 ч. Сутринта. Закъснях нарочно, за да може да се движа повече време по светло и за да ме грее по дълго слънцето. Тръгнах нагоре в 3,45 ч. При ясно време и температура минус 20 30. През последните дни така добре бях загрял, че над 7000 ма скоростта ми без раница не беше под 120 ма денивелация в час. След около час и нещо, малко преди изгрев, застигнах и зад в руснаците. Излязох над точката, до която максимално бяхме стигнали на предната атака, и видях, че оттам тамте първа ми предстои трудният траверс към кулуара, който отключва върха. По заледени участъци бързо набирах височина, особено след като ме огледя слънцето. Разстоянието обаче не беше хич малко и времето си минаваше. Към 12 ч, бях в основата на предвърховия кулуар. Мислех, че ще го кача за около час, но се оказа, че е на 50 градуса наклон, пълен е с дълбок сняг и денивелацията до върха леко надвишава 200 м. Трябваха ми 2 часа, за да го изгъза догоре. И именно в тези два часа дойдоха облаци и затулиха всички гледки, които очаквах да видя. Върхът представлява почти хоризонтален, много остър гребен с три-четири малки гърбици. Знаех, че като излеза на гребена, трябва да тръгна наляво. Това и направих и наистина формата на възвишението беше именно тази, която бях виждал на снимките от французите първопокорители, 1950 на за първи път приложих тактиката за минимален престой във височинните лагери и експериментират с много тренировъчни изкачвания и слизания плюс 500-800 ма в рамките на няколко часа от базовия лагер. И така около 14 часа. На 30 април, 27 години след първото и досега единствено наше изкачване, развих българското знаме на 8091 пурна и, на и сняг се носеше от всякъде, гледки на юг нямаше никакви, но все пак на север, към нашия базов лагер, имаше известна видимост. Заради снега и облаците не стоях много дълго време. Малко снимки, малко видео, накрая скъсах една от мъртениците на ръката си и я оставих на едно бамбуково колче като доказателство, че съм бил горе. А Напурна, 30 април 2016 първият от трите осъм които успях да кача през 2016 тръгнах да слизам и около 15 ча. видях руснаците на 200 мъл от началото на колоара. Казах им, че с тази скорост нямат никакви шансове и по-добре да се откажат прекадено бавни бяха. С изцедени почти до край сили към 18 ч, успях да се смътна до палатката си в лагер 4. Там поне четири екипа се готвеха за начало на изкачване. Всеки с кислородни бутилки и шерпи. Към 1930 30 ч, всички тръгнаха нагоре за штурм. Щяха да кателят цяла нощ и се надяваха в ранната сутрин на следващия ден да се навърха. Основната задача на тази експедиция беше изпълнена успешно изкачване и слизане от Анапур на Ай. Първия изкачен 8000 хилядник в историята и най-смъртоносния измежду тях. Днес на слизане беше Великден ден в България и Ниго за момент не се разсъях. Слизах над 7 часа с тежка раница и много внимавах къде стъпвам и за какво се хващам. В късния следобед на другия ден се прибраха Норбо и Люжин. Малко преди и след вечеря запристигаха Гунтис и шерпата Мумингма. Дейвид и Йост пристигнаха около 21,30 ча. Напълно премазани от умората. Едвам си казваха заглавието. Дърз Катов се върнал уморен и потвърди, че и той е качил върха. Слизането от Анапурна беше ярка демонстрация в какво може да се превърне човек от умора, лазещ труп. Дима, вляво и Сайт, вдясно не успяха да стигнат до върха, защото се движеха прекадено бавно. Два дни по-късно отлетяхме с хеликоптер до покхара и оттам са самолет за Катмандо. Докато повечето си заминаваха за дома, трима човека продължавахме с върховете, планирани за тази пролет. А на Пурна беше изкачена не толкова със сила и техника, а с търпение. Прекарахме общо 49 дни в очакване на двата дни с по-слаб вятър, които ни позволиха да атакуваме и успеем. В крайна сметка, въпреки напредналия сезон рекорден брой алпинисти, общо 14 чужденци и 16 височени носачи, изкачиха върха тази пролет. Броят е рекорден за Анапурна, още повече, че не дадохме жертви и не увеличихме смъртоносната статистика на върха. Макало, идеалната пирамида от скала и лед връх и височина, Макало, Мекало, 8485ма, 5, ма, 5 по височина планина и държава, Хималаи. Непал, на границата с Китай, Тибет, първо изкачване. 15 май 1955 от французите Жан Колзи и Лионел Тере от Северния базов лагер, първо българско изкачване. 18 май 1998 от Иван Волчев, здравко Петков. Запрян Хорзов и Дойчин Василев от Северния базов лагер, нормален маршрут от Север базов лагер. 5700 мъл лагер 1, 6160 мъл 2, 6620 мъл лагер 3, 7485 мъл лагер 4, 7550 мъл денивелация от Бълла до върха, 2785 мъл денивелация от Лъ 4 до върха, 935 мъл маршрутът към върха над лагер 4. Два дни в Катман до на Юрна ми стигнаха. За да се подстрижа, изпера всички дрехи, прегледам и оправя екипировката, проверя пощата и отговоря на спешните съобщения. По план Макало беше следващият връх в програмата ми за тази пролет. Знаех само, че в период от три последователни дни, 15 до 17 май, през пролета на 1955 Върхът е бил изкачен от 9 души, което за времето си е било рекорд за брой хора, изкачили 8000 в рамките на една и съща експедиция. Четирима българи успяват да качат върха още при първия опит през предносонния сезон на 1998 Единственият начин да стигна бързо до базовия лагер беше с хеликоптер. Преглътнах високата цена на това, удоволствие, и на 7-ми 0-5 за Луква. Там се качи някакъв спасителски слородна бутилка. Минахме през два превала над 6500 м, и после по координатите на навигацията намерихме базовия лагер. Кацането беше перфектно, слязох веднага, а в хеликоптера натовариха един въносилка. Оказа се, че това е испанецът Хесус Моралес, който от два дни беля от е душа. Без да се знае точната причина. Преди 4-5 дни пак е летял до Луква, но там доктор го прегледал и казал, че му няма нищо, тъй Есус отново се върнал в Бълла. Сега със сигурност се знаеше, че има остра форма на белодробен оток, която изискваше незабавна евакуация към ниското. Базовият лагер всъщност е преден базов лагер и е разположен на 5700 ма, това е един от най-високите лагери за атака на 8000 ник. Намира се на голяма ледникова заравненост, целият е в камъни и установката е доста сурова. Макало се вижда като огромна пирамида и ние сме в подножието на западната му стена. Преброих около 95 палатки, включително и столовите и кухните. Запознах се с повечето от Exi които бяха дошли до тук след 7-8 дни трекинг. Лех и Войтех, поляци, баща и син с нито един изкачен 8000, ник но с и на панга Парбът през 2013, Олхоне през 2014, срутване на серак, пак Улхоце през 2015. Земетресение, изкачвания на декади и Логан, американец Стю от Колорадо. Първи 8000, ник отговаря за оценка на лавинния риск в ски зона в Колорадо. Белгиеца Жан Люк, Учител, и двама японци, от които само единият говореше английски. Всички вече бяха направили по едно-две излизания по маршрута и повечето бяха спали в лагер 2 на 6400 м. базовия лагер под Макал. Същинският връх не се вижда. На другия ден продължих с запознанствата и се срещнах с испанеца Феран латуре и ранката Парванех Каземи. Феран е с две години по голям от мен, има в актива си 11X-8000 и това му беше третата експедиция на Макадо. Парване е планински водач и обикновено работи с групи в района на иранския първенец Демавен, 5671 ма. Срещнах се и с пакистанеца Али Садиара, който за последно бях видял в лагер 4 на Къвтори. След изкачването му на Нанга Парбът през зимата на 2016, заедно с баска Алек Чикун и италианеца Симоне Моро, около него се беше доста разшумило. Много сърдечен и приветив балтистанец. Той ми каза, че с клиентката му клиу мислят да атакуват на едина г. След само 4 дни, Ферън потвърди, че тогава се очаква прозорец със спокойно време и вятър. Парванех и италианската двойка Нивес Мерой и Романо Бенец също мислеха да направят опит на 12.05. Не ми трябваше дълго време, за да се реша, че и аз ще тръгна на 11.05. Мислех, че ще си почина психологически 5-6 дни и чак тогава ще потъглям нагоре, но след като до лагер 3 всичко беше фиксирано, имаше прозорец, чувствах се силен, трябваше да се пробвам още сега. За два дни стигнах без проблеми до штурмовия лагер 3. В деня на атаката се събудих при минус и са. Всичко си бях подготвил, гака, че само притопих малко чай. Хапнах нещо дребно, сложих си седелката и копките и в 3.10 ча. Излязох в сутрешната снежна тъмница. Кога го нямаш очертана пътека, водещо въже, маркировачни флачета или GPS трак, които да следваш, начинанието се превръща в кошмар. Надявах се, че ще виждам поне светлините на тръгналите пред мен, но и това не стана. Катерих до 4, 30 че, само по чувство за посока към върха. По едно време започнах да различавам силуети и реших да спра и да изчакам. Кога го се съмна, разбрах, че съм набрал височина, но не по склона на главния връх, а на един склон на лагер четвърти. Три пъти се връщах на един и същи траверс, докато най-накрая си казах, че това е моята посока. В следващите около 2 часа траверсирах по трудни терени, като държах нивото от 7700 м, катерих, пускали и две категория, пресечени следени езици. Най-накрая видях партината на сутрешната група и след кратко чудене реших, че е по-добре да загубя 100 м денивелация, отколкото да правя самостоятелни маршрути по терен, който не ми беше много ясен. Стигнах до леден прак, през който преминаваха някакви въжета. Бързо се набрах и нагоре продължих със скоростно темпо, въпреки че парапети вече нямаше. Склонът изглеждаше сравнително еднообразен. Бяхме първите за сезона над лагер 4 и по огромна част от маршрута нямаше нищо да те води. Засича в GPS, часовника си всички важни точки за смяна на посоката, на големите цепнатини и на завоите. Стана толкова топло, че се съблико в термовело, въпреки че вече бях на 8000 м. Влязох в предвърховия френски кулуар и в края му установих, че довърха ще катерим само на къси и протъркани стари въжета, отделни участъци от които се подаваха от време на време. Проблемът при старите въжета е, че не може да им се довериш и да се набереш с пълна сила, а трябва да се катериш с помощта на ръцете и сечивото по скали 3 плюс категория на 8000 м, доверявайки се на всичко научено в годините преди да се лазувеш на това място. От напаването си да рушавах дишането и за да го възстановявам в кречка, ни бяха нужни по 3-4 минути. Времето беше доста добро, дори на моменти много топло. Качвайки практ след прак в 14:45 настигнах Али, Клио и още един Шерп и видях, че други няма. Височината беше 8333, м, Али беше без кислород и също като мен се движеше доста бързо. След кратко обсъждане настоях, че ако продължим, няма да се приберем по светло със сигурност. Кошмарно е да се откажеш на 150-ма по вертикалата от голям връх, но имахме още само 4 часа светлина. Започнахме да слизаме, като салири язахме стари въжета, снаждахме, връзвахме и правихме надежни парапети за рапелите на спускане. Поне 2 часа ни отне да спуснем френския колуар и поне още два, за да стигнем до штурмовия лагер. Ние с продължихме да слизаме към лагер 3, откъдето тръгнах сутринта. Гледките на залеза от превала Макалула бяха фантастични. В палатката си влязох потъмно. Веднага се вмътнах в чувала и около 2 часа треперех наистово, за да се стопля. По едно време съм заспал и към полунощ се събудих от вътрешен глас, който ми каза, стопли вода, за да оцелеш. Успях да стопля около половин литър, изпих всичко и заспах веднага. На другата сутрин се спуснах бързо до базовия лагер и си направих критична оценка на последните дни. Атаката си беше неуспешна от всякъде, защото не знаех къде точно е главният връх и загубих време в нощното катерене без посока. Знаех обаче, че нито едно усилие не е напразно и сега просто трябваше да изчакам следващия прозорец, за да направя втора атака. Клио, Лайдлих и един от черпите и на кота 8333. А тя не дойде много бързо. Осем дни почивах и се възстановявах, почти без да мръдна от лагера. Четох електронни книги, ядох, писах дневник, Мотах се и си говорех с другите скучаещи. На 19.05 в лагера кацнах с хеликоптер Дераскатов и ми разказа за неуспешния опит, който след една пурна беше направил на долагери 8167 М. Същия ден получихме сигурна прогноза, че след няколко дни ще има прозорец и на 20.05 всички се изнесоха нагоре в атака. Тъй като щях да штурмувам от лагер 3, закъснях в стъргването едно ден у нощие. Този път минах през поджакулата от камъни и молитвени флагчета, хвърлих у рис и тогава поех нагоре. Трасето ми беше добре познато, така че тръгнах напълно спокоен и уверен, че при този опит ще успея. В лагер 3 прецених, че ако потегля след полунощ, ще се умея да настигна основната група, която тръгна около 20 ч. на предния ден. Към едно ча след полунощ отново ме събуди вътрешен глас, за който ясно съзнавах, че ме ръководи точно в посоката, която ми трябваше. Претоплих малко над 1 литър течност и хапнах няколко пирашки, приготвени и отготвачени в базовия лагер. Към всички останали полуготови продукти бях придобил вкусова непоносимост. В 2:30 часа сутринта излязох от палатката. Огромна луна огряваше пътя към върха. Температурата беше само -20 Бях разделил пътя си на етапи. Първата ми цел беше да стигна до лагер 4. Това е траверс, дължина около 1 км и набиране на помалко малко от 150 ма денивелация. Осветен от луната, изминах разстоянието за час и нещо. Видях една стара, изоставена палатка и се мушнах в нея за кратка почивка. Като излязов след 15 на минути, хоризонтът беше станал оранжев денят започваше в 4.30 ч. Следващият етап беше да стигна до основата на френския кулар, това е най-дългият участък към върха. Още в началото се разминах с австрийката Мартина, която се връщаше надолу с шерпата си. Правеше три кратки и почиваше по 3 минути. Изглеждаше ужасно уморена. Нагоре преминах през малка порция сераци и излязох над тях. Кратката ми спореше и напредвах със скорост около 170 вертикални метра в час. Слънцето ме огря и ми ставаше все по-топло. Към 8 ч. стигнах до основата на френския кулуар. От поне час бях само по термобелю. Температурата беше към минус 10 Пред мен видях цялата основна група, като се виждаха двама-трима шерпи които водеха, а останалите около 25 наредени отзад, наподобява стълпотворението към Еверест. Задръстването по партината към Макало наподобява стълпотворението към Еверест. Обстановката ми беше позната, така че реших да изчакам, докато всички преминат през този участък. Закусих, пих чай, гледах и снимах околностите около 40 минути. После тръгнах и бързо излязох на върховия гребен. Започнах като на слалом да задминавам един след друг шерпи и чужденци. Изчаквах ги да спрат за почивка, след което се мушвах между тях и така на едно спиране изпревървах трима-петима човека. Всички бяха с маски и бутилки кислород в раниците. Една от причините за бързината ми беше, че бях доста разсъблечен и дрехите не ми пречеха на движението. Малко под предвършието, известно като Тхефаус, Сумит, видях Наско Скатов. От половин час съм тук, всички се снимат и ми викат, че това е върхът. Точно в този момент групата, ръководена от опитния Феран Латоре, започна да изкачва пред вършието и казах панаско, хайде, бързо след тях, върхът е отзад. Следвахме ги на 10 минус 15 ма, заобиколихме връхчето, минахме по-остро било и най-високата точка на Макало беше съвсем близо. Направих снимка на първите трима испанеца Феран, австриеца Ханс и индиеца Арджун. Пред върховият гребен на метри преди върха. Минути след това, точно в 12-15 ч, и аз бях на върха. Забих бамбукова пръчка и закачих мъртеничка на нея. Нас направи снимки и се разменихме. Повлечени от устремани, зад нас вече се беше образувала опашка от хора, желаещи да стигнат до най-високата точка. На тезния върхов гребен бяха накацали поне още на 20 човека, Включих гармин, часовника, за да направя тракт на слизането, и се нас бързо назад, за да освободим място за останалите. Надолу беше лесно и скоростно смъквахме метри. Останових, че мястото, до което бяхме стигнали на 11:05, беше само малко около 270 м от върха. Подминах го енергично и се закачи за рапелите бързо надолу, към живота, към лагерите. За по-малко от 3 часа стигнах до лагер 4. Един шерп ми подаде чаша чай, която изпих на един дъх. Изключих трак режима и установих, че часовникът беше коригирал часовата зона и даваше, че съм в Тибет. Продължих към палатката ми в лагер 3 и там пристигнах към 16:30 ча. Бях осъществил за 14 часа изкачване и слизане от палатка до палатка. Направих си течности, започнах да пия и съм заспал. Събудих се към 22, часа, хапнах малко и се отнесох. И втората ми цел за сезона беше постигната без загуби. Не мислех за нищо, просто се отпуснах и заспах. Макало, 8485, ма, 23 май 2016. В 11 ча, на другия ден бях в базовия лагер. Отпуснах се на стол пред столовата и веднага ми донесоха домата на супа. Без да усетя, изгълтах 4 купи. Доволен, регистрирах, че последен бях напуснал лагера и първи се бях прибрал. Точно бързината ми беше решаваща за успешното изкачване. Бях прекарал по малко време във враждебната среда над 70. Не бях получил никакви измръзвания или други щети, и сега щях просто да пия и ям. Докато се възстановя. От около 29 човека, които вчера изкачихме макал, само 7 бяхме без кислородни бутилки. До края на деня в базовия лагер успяха да се спуснат всички, които вчера бяха изкачили върха. Направиха ни по една торта за всяка столова. Имаше побирана на човек, дори и по чаша вино. Шерпите и персоналът в кухнята се радваха, че изкачването вече е свършило и ще си ходим надолу, към зеленото и към живота. Феран Датуре разрезва тортата на победата. За тези, които не се завърнаха, има само три вида спорт рели, корида и алпинизъм. Останалите са просто игри, Ернест Хемингуей. За разлика от много други спортни занимания, залогът при катеренето и алпинизма, твърде често е самият ни живот. Всеки е виждал камъка под вратната или камъка на втората раса в малювишката долина. Десетки плочи на загинали алпинисти, ога, които ни гледат лица на момчета, младежи, синове и бащи. Отлични катерачи, майстори на спорта или изявени спортисти. Всичко това е отишло по яволите, само следни разсейване или секунда невнимание. Падане, каменопът, лавина, и сме погребани за винаги. Два са случаите със смърт в планините, в които участвах пряко и ги помня, сякаш бяха вчера. Трагедия на Вихрен през зимата на 2003 много от младите надежди на родния алпинизъм се подготвяхме за планираната експедиция «Еверест-2004». Предстоеше селекция за национален отбор и всеки от нас искаше да попадне в разширения състав. Трупахме изкачвания зимни, летни, у нас и в чужбина. В края на март традиционно идваше времето за северната стена на Вихрен. Сутринта на 29 март 2003 се озовахме в казана под стената три свръзки Милен Милчев и Милка на Русева, Никола Леваков и Валерия Цолова, Владимир Венчерски и аз. Разбрахме се ние с Владимир Декатерин по камините, Милен и Милкана по Народна армия, а Никола и Валя по Сталния жлеб. Времето беше чудесно, така че катеренето беше удоволствие. Ние с Владо приключихме най-бързо, пуснахме рапели, минахме през заслона, казана, и излязохме на в началото на джамджиевия ръб. Горе-долу по същото време бяха приключили милени и Милкана, но бяха излезли в горната част на джамджията. Докато се препичахме на слънце и хапвахме по сандвич, изведнъж, някъде под нас чухме викове. Огледахме се, но не видяхме нищо. Бързо пакетирахме багажа и се спуснахме надолу. Под последната голяма скала видяхме Милкана, която седеше до нещо като раница, забита в снега. Колкото повече приближавахме, толкова повече ни се изясняваше, че това не беше раница, а тяло. Милкана хлипаше и в очите й се четеше един безкраен ужас. По време на слизането и двамата снилен били без котки, слизали по един почти безенежен колор по джамджиевия ръб. В един момент следите изчезнаха и недоумевах откъде е минал Милка на си спомня по-късно огледах се, беше ясно на къде трябва да вървя, но снегът беше гаден, трябваше да се слязат 5-6 метра по страмен склон до една площадка и оттам да се траверсира през клекове над скали. Извадих едното сечиво от раницата и с гръб към склона много внимателно слязох до площадката. Беше ми супергадно и се проклина, защо не си сложих котките. Обува си котките, продължава надолу, и малко след това го вижда, паднал далеч надолу. Милен беше много зле, напълно неконтактен, зениците му не реагираха, но долових нещо като слаб пулс. Веднага се обадила на Петко Тотев, който този следобед бил в Банско, и настояла за спасяване с хеликоптер. По това време няколко хеликоптера летяха постоянно с кофибетун и го изливаха в основите на стълбовете за новите лифтове в ски зоната. Със съдействието на местния отвят на паса, се бързо бяха убедили пилота на единия хеликоптер да се включи, Петко се беше екипирал и вече летяха към нас. Скоро и ние с ВОА достигнахме до мястото на трагедията. Бързо в състоянието на Милен. В тялото имаше още някакви бледи телесни импулси, по откритата рана в тила му беше прекалено дълбока, за да дава надежда за оцеляване. И въпреки това не се отказахме от спасяването по въздух. Хеликоптерът дойде над нас, но някак си пилотът не можеше да стабилизира големия транспортен хеликоптер и след около 5 минути опити за «записване» се отказаха и отлетяха. Останахме сами, казах на Милкана да събере каквото може да носи и я изпратихме да слиза надолу. Тялото на Милен вече окончателно се беше отпуснало и нямаше никакви признаци на жизнена дейност. Духът му вече летеше над нас. С Владо опаковахме тялото с въжета и раници и направихме нещо като пешколо. Тръгнахме да го влачим надолу по олея. След близо час излязохме на пътя. Отрядът на НССЛ беше вдигнат по тревога и идваше към нас с моторни шени и ратрък. Докато го чакахме, започна да се стъмва. Никола и Валя слизаха по нашите следи и скоро дойдоха при нас. Никола радостно ни попита как сме се изкатерили днес. Видя безмълвните ни лица, видя и група на Милен и се отпусна върху него. Само преди 14 месеца с Милен и Стамбо, 21, бяха изкатерили страховитата северна стена на Лейгер, а само преди 40 дни тримата бяха изкачили и из северната стена на Матерхорн. Аутопсията показа, че смъртта е настъпила от множество чуквания, вътрешни травми и открита фракtura в тила. На другата сутрин се качих до мястото отново, за да събера целия останал багаж. Тогава видях, че копките на Милен бяха сложени на капака на раницата и именно те бяха пробили му. От тогава никога не слагам копките си върху капака на раницата. След няколко дни погребахме Милен. Съпругата му Марияна остана сама с няколко месечния им син. Интересно, но неодавна ми писа порасналият син Деян, който вече беше станал на 14 години. Оказа се, че се интересува много от катерене, обича планините и иска да се запознае с мен. Традицията в семейството им явно е продължена. Смърт на Матерхорн, вторият случай беше в Швейцария, по северната стена на Мацхорн. През януари 2007 трима от младите ни алпинисти, устремили поглед към високите планини, се подготвяха за връх в Хималаите по-късно същата година. На 24 януари 2007 Иван Пенков, даджото, Филим Джасмати, Фил и Тихомир Стоянов, Тишо, заминаха за Швейцария, придружавани от приятелката им Василина Шишкова. При пристигането им фалпите те оставят колата си на платен паркинг в село Теж, малко преди Църмат задължително условие за автомобилите на посетителите в Църмат. Докато подготвят раниците си и пият кафе, разговарят с възрастната дама, работеща на паркинга, Беатрис Софден Блатен -Крюони. Тя има малко магазинче срещу църквата в селото им разрешава да оставят колата си на паркинга, докато се катеят. На 25.01 всички се качват до Хижах Фьорнли с идеята да изчакат доброто време, за да тръгнат по стената. На 26.01 рано сутринта те тръгват по стената, а весето остава да ги чака в заслона, докато се върнат. Напредват сравнително бавно и объркват пътя. Вятърът при вечер се усилва, а през следващите 24 часа е ураганен. След три дни липса на СМСа и други знаци, че са живи, на 30.01. Веселина подава сигнал в местната спасителна служба и се обажда в България. Две минути след като научих, че тримата са паднали от стената, вече знаех, че заминавам за Швейцария. На 31.01. отлетях за Цюрих. На летището ме чакаха Беатрис и Веселина. Беатрис беше взела при сърце цялата история и помагаше, както можеше. След няколко часа стигнахме до тъж и обсъдихме местата и процедурите, които ни очакваха през следващите дни. Всички в Цермат познаваха Псатрис и сутринта на другия ден тръгнахме по списъка. Първо посетихме градската морга, влязох само аз, извагиха телата, разпознах кой кое и надписах картончетата които висеха от черните им чували. След това отидохме до общината и накрая до спасителната служба. Мама Веатрис, срещнахме се с Бруно Йелк, хеликоптерен спасител ветеран, спасил и изнесъл не един пострадал алпинист от стената на Матерхорн. Проведохме дълъг разговор и той ни показа всички снимки, които беше направил по време на акцията по изнасянето. По стената имаше малко сняг и на няколко места личаха площадки, на които са нощували катерещи се. Предвид мястото на находката изчислихме приблизително позицията, откъдето са паднали. Очевидно се бяха заблудили в долната третина на стената, което се оказа, че се случва доста често. Ледникът в основата се е отдръпнал, релефът на стената заблуждаващо води вляво от маршрута поради което те бяха пренощували на малка, неудобна площадка в страни от оригиналната линия на маршрута. Прегледахме цялата събрана екипировка и възстановихме вероятен сценарий на злополуката. Малко след събуждане Фил е тръгнал да води първото въже. Сложил е поне две осигуровки с кален клин и малък френд. Иван го е осигурявал, а тишо се е обувал и оправял. Всичко е станало много внезапно. Фил вероятно е паднал с голям фактор, избил е осигуровките на въжето и на площадката, след което и тримата са полетели надолу. Намерени са в основата на стената, силно умотани в двойното въже. Почти всичко от екипировката и бивачното оборудване е било по тях и около тях. Бруно каза, че периметърът, в който всички падали от долната част на стената, бил повече или по-малко този. По време на падането явно са понесли множество удари, защото едно от сечивата беше счупено на две, а един от куфлаците беше без бомбе. Оказа се, че в бързането преди заминаването нито един от тримата не си беше направил за страховка. При това положение спасителната акция трябваше да се плати от родителите. Беатрис без никакво колебание ни каза, че ще плати разходите за хеликоптера, като пожела да не разгласяваме този факт. Нито дори да споменаваме съпруга и, защото това са лични нейни средства. След като завършихме всички процедури в ЦЕРМАТ, с Веселина се прибрахме с колата до България, връщайки цялата екипировка. Осъзнали, че те първа предстояха разходи по генетична идентификация. Кремация и транспорт, решихме, че трябва да помогнем финансово на родителите и на тримата. В началото на февруари в 65-та аудитория в СУ направихме презентация и разказ за нещастието на Матерхорн. Залата беше препълнена и на излизане всички пуснаха по нещо в котиите, които бяхме поставили на изхода. Сумата, която събрахме заедно с средствата, постъпили в специално откритите дарнтелски сметки, за няколко дни стана 15 543 50,7 и 1390,06 евро. На 6 март 2007 бяха внесени на каса в Министерството на външните работи 133640 лева, което напълно покри разходите на погребалния агент от швейцарска страна. Нашата мама Беатрис, както я нарече Запрен Хорозов, не допусна урните да бъдат докарани с куриерска фирма, а заедно с дъщеря и жене ги донесоха със самолет на 7 март 2007. След консултации между родителите беше решено погребенията да бъдат в три последователни дни. Между 9 и 11 март 2007, в София, Варна и Троян. Със съгласието на родителите сумата, която остана от дарителската акция, беше заприходена в специално създадения в БФК фонд извънредни ситуации, който щеше да се ползва само за подобни случаи. Никоя майка не заслужава да погребва децата си, така че отговорността за действията ни в планините се носи единствено от нас. Бъдете внимателни и останете живи. Нашите близки имат нужда от нас. Подготовката като предпоставка за успех към върховете се проведки в багажа, първите хора, навлезли в дивите и непознати до тогава планини преди около 500 години, са били естествоизпитателите. Стремежът за изследване на камъните, геологията, фауната или флората са били водещите мотиви, които са ги отвели в планините. Покоряването на върховете като цел се появява значително по-късно и чрез първите изкачвания в алпите и алпинистите всъщност довършват изследователското дело, започнато от геолозите, зоолозите и ботаниците. Именно желанието за проучване на различни аспекти от уникалността на високите планини поражда онази любов и страст, която отново и отново връща в ледената действителност от дадените на тази задача изследователи. Сравнително малко са българските експедиции във високите планини на планетата, които освен набелезания за изкачване връх са имали и други цели. Добър пример в тази посока са организираните от ТАДДА, Академик, през 1984 и 1987 и две научни експедиции в непалските Хималаи. Екип от учени золози, дъра Петър Берон и дъра Стойне Андреев, ботаници, геолози, Геодезисти, медици и алпинисти събират огромен материал, извършват се изключително интересни наблюдения и експерименти. В България са донесени уникални колекции и образци, които сега красят витрините в няколко наши музея, съхраняват се във фондовете на научните и академичните институции или все още се обработват. Годините, в които живеем, почти изключват организирането на големи научни експедиции. Изпълняват се проекти на малки екипи или единични учени, които разработват дадена тема в различни планини и континенти. Парите за участие вече не се намират централно, а всеки трябва сам да си осигури средства и екипировка за включване в експедиции. Никога досега сега не съм бил участник в дадено изкачване само като зоолог. Преди всичко съм бил отлично подготвен алпинист и организатор, отколкото добре обучен, научен работник. Идеалният експедиционен освен че владее всички планинарски техники, трябва да е в отлична физическа форма, да работи добре в екип, да поема всякакви задачи и да е устойчив на дълги пътувания. Основната задача, която изпълнявам като зоолог по време на цялото пътуване, по тренинга до базовия лагер и по маршрута към върха, е събирането на дребни пълзящи или летящи животни. Никога не събирам животни просто заради спорта. Внимателно оглеждам колко многобройни или малобройни са отделните видове и след като ги оценя, започвам сбора. Във всеки случай да събирам повече от 2-3 екземпляра от вид, което обикновено е напълно достатъчно, за да бъдат научно определени. Разбира се, първостепенната цел във всичките ми експедиции е изкачването на върха, към който съм тръгнал. Събира ческите функции са второстепенни, въпреки че заемат голямо място в ежедневните ми занимания. Около базовия лагер под Кънчен 5500 ма, все още се намират туфи почва и треви. Колекционирането на животни изисква носенето освен наличен и експедиционен багаж, още и не е проведки, малки бурканчета, банки с спирт, както и различен по размери и предназначение друг лабораторен инвентар. Спиртът служи за фиксиране на животните и тяхното запазване с цел научно изследване и описание след завръщането на експедицията. Най-удобни за транспорт са пластмасовите епруветки, които тежат по-малко и най-важното не се чугят. Целият багаж, включително и научният инвентар, е обект на многобройните товаро работи, тръскане, клатене, блъскане и какви ли не дейности, свързани с транспортирането му по маршрута от София до високите планини и обратно. От голямо значение е начинът, по който събраният научен материал се опакова с цел безопасното му пътуване, което продължава няколко хиляди километра. Голямо е разочарованието, когато остановиш, че събраните от другия край на света и фиксирани в спирт животни са пристигнали и съхнали, разпаднати или силно в мирисани поради небрежно или неподходящо пакетиране. Самото събиране на животни става най-често по време на почивките, когато останалите членове на експедицията блажено отмърят след поредния преход. Моята почивка се състои в обращането на камъри от камъни и разходки в търсене на подходящи места. Тази дейност често се извършва и по време на движение, когато с раница на гръб клякаш, лягаш, пълзиш или се катериш, за да достигнеш до някое животно или остров с растителност. Изследователят, освен че напредва по маршрута, и работи по него. Непрекъснатата двигателна активност, допълнена от чести си или по продължителни разходки по ледниците с цел събиране на материал, води до една доста по-бърза аклиматизация. Фотоапаратът е задължителен, защото документирането на природните условия в местата на сборовете е полезно да бъде заснето и описано накратко в полевия дневник, отколкото само подробно описано в дневните записки. След приключване на «работния ден», най-често началник, всичко, което е минало през погледа ми или съм събрал в епроведките, трябва да го запиша и етикетирам. Единствено така си осигурявам прегледност на зборовете и достоверност на наблюденията. Обикновено дребните безгръбначни животни остават напълно незабелязани от алпинистите и трекерите, освен в случаите, когато животните започват да досъждат, напра, жадни за кръв комари, конски мухи пъпатъци и дра. Всички се чудят откъде успявам да си напълня и с най-различни видове, след като на леда и по камъните повечето не виждат нищо живо, с изключение на някой бързо бягащ паяк. Предизвикателствата предизследователя, моите интереси са насочени предимно към границите съм разпространението на сухоземните безгръбначни, паяци, стоношки, охлюви, бръмбари и т.н. Които имат по-голямо зоогеографско значение в сравнение с летящите твари. Крилати насекоми, като мухи, комари, пеперуди, ципокрили и други, се пренасят лесно от въздушните течения, прехвърлят била и върхове без особени усилия и по този начин лесно може да прелетят големи разстояния. Повечето нелетящи видове животни не живеят навсякъде по терена, а обитават точно определени специфични микроместообитания, които един зоолог трябва да намери и претърси. Различни живинки най-често се намират в близост до туфи от махове и лишеи, както и около малки копчинки почва. Най-богати на видове са малките – оазиси, където в радиус от няколко метра различни видове растения са намерили подходяща среда и са образували малък зелен остров сред каменно-ледената пустиня. Положеното усилие, отнесено към добития резултат при събирането на животни във високите планини, е изключително демотивиращо. Така, например, ако за два часа в гористите райони на около хиляда мъне, Опитният събирач може да събере 60 стоножки, 70 паяка и 80 бръмбара, то на 3000 числата са съответно към 10, 20 и 30. В зоната на 5000 всеки зоолог ще е изключително доволен, ако за същото време е събрал съответно една стоножка, 2 паяка и 3 бръмбара или дори половината от тях. Това до някъде дава представа за усилията, които трябва да бъдат положени от изследователя, имаш намерение да събере представител на зададения район колекция. Значението на нелетящите безгръбначни в зоологията се определя от факта, че те живеят само там, където намират подходящи условия. Видове, които не се срещат никъде другаде да в света освен в ограничени по площ места, долини, ледници, пещери и дръ, се наричат ендемити. Животните, които живеят около горната граница на растителността и по-нагоре, се наричат хипсобионти. Въпреки относителната изолираност на високите планини по земното кълбо, безлесните им зони се обитават от животни, принадлежащи към близки разреди и семейства. Видовете най-често са различни и са специфични само за даден район или планински масив. Различните природни условия, определени от отдалечеността на планината от екватора. Горната граница на горите, надморската височина на снежната линия, годишното количество на валежите и относителната влажност, температурната сума и продължителността на слънчевото греене, експозицията на склона, както и редица други екологични фактори, обославят височината, до която се изкачват едни и същи или близки видове в различните планини. Растения в високите планини Събирането на растения обикновено не е приоритет в експедициите ми поради липсата на основния инструмент – ботаническата преса, с чиято помощ се хербаризират растителните образци. Необходимо е също и голямо количество стари вестници, между които се поставят в разтворен вид самите цветове – листа и стабла, след което се притискат в пресата. В продължение на много дни вестниците се сменят и подсушават ежедневно с цел равномерно изсъхване и запазване на растителните части в подходящ вид, който би позволил правилното им определяне. В зависимост от разнообразието на местната флора и ентусиазма на изследователя пресата с хербаризирани растения може да натежи доста, което ако нямаш личен носъч, се превръща в сериозен товар, силно затрудняваш придвижването по трекинга. Единственият за сега български ботаник, имав щастието да събира растения в Хималаите през 1984 и 1987, е проф. Димитър Пев от бившия институт по ботаника Камбан. Изключително живото описание на дейността му, Хималайския университет, ИСТ, Медицина и физкултура, 1988, дава бегла представа за шока, който преживява един ботаник. Когато се сблъска с разнообразието и богатството на хималайската флора на 10 000 вида виши растения, за сравнение в България са, едва, 4 000 вида. По време на студентската научна експедиция на клуб «Академик» в Хималаите през есента на 1984 проф. ПФ успява да събере и донесе до България на 2500 хербаризирани растения от 546 вида, много семена и други растителни образци. Пров. Димитър П. Ф. в района на Манастира, Тянгбуче, октомври 1987. Земноводни и влечуги жабите, гущерите и змиите са животни, чиято температура и активност зависят от околната среда, и предвид суровите условия те не са характерни за високите планини. Земноводните са поредки от в планините на Азия, защото над 2500-ма температурата на водите, рекички, езера, локви, е ниска и условията за размножаването им са далеч от оптималното. От влечугите най-високо съм наблюдавал два вида гущери в Пакистански Каракорум. По трекинга между Асколе и Лагера, Файю 29003600М, многократно съм засичал Хималайски агами, Лоудакия и Малеяна. Тези бързи и красиви гущери, мъжките имат яркочервена гуша, с дълги опашки живеят в пустинообразни местообитания в планините на Средна Азия. До около 3700 м в Тибет. Друг вид от вечугите, който съм наблюдавал над лагера, Паию на 3650 м. е тибетският гекон, квартодестилостиптанас. Това дредно геконче живее под камъните и е активно предимно при вечер. Мъжка и женска лаудакия е има леяна, Пакистан, 3400 ма, квартодестилостиптанас, Пакистан, 3650 Бозайници, най-високо по склоновете на върховете от нелетящите животни в Азия се изкачва голямо ухата пика, отчото на месторис. Наблюдавана е най-високо до към 6400 м, но най-често е срещана между 3500 и 5500 м. Пиката е дребен бозайник, близък родственник на заека, с размерите на морско свинче, който живее между камъните в Сипаи и в по-големи скални струпвания. Изключително пъргава и неплъшлива, поради което е лесна за наблюдение дори от разстояние 2-3 метра. На много места в планините на Европа, Азия и Северна Америка се срещат симпатичните и добре познати на планинарите мармути. Те са дневни животни, живеещи в дубки, кои го сами изкопават в земята, или си правят леговище в дълбоки дубки между камъните. Подходите до базовите лагери на почти всички високи върхове обикновено са популярни дестинации по които годишно преминават по няколко стоти носачи, трекери и членове на експедиции. Макар и сезонно, периодично повторящото се човешко присъствие със сигурност прогонва най едрите бозайници, като мечки, леопарди и повечето копитни, които може да попадат в полезрението само по случайност. Въпреки месеците, прекарани в базовите лагери в различни планини на Азия, никога не съм виждал снежен леопард, рис, вълк или мечка. Някои видове от копитните като горала, до гъл, винтороги и козел, капра Конери и архъра, овисат топ, съм ги виждал само като трофеи в фуалетата или по стените на хотели, хижи и землянки на местни жители. Други, като величествени алпийски козирок, капра Ипс, съм ги виждал както отдалече, така и тържествено сервирани за вечеря. Месото е вкусно, но винаги ми е присядало, като знам ям защитено и незаконно убито животно. Очото на месториса се е изключително симпатично животно, Пакистан 4200 ма, мармота, кълдата, снимани с фотокапан, Пакистан 4200 ма. Птици на 20 вида птици могат да бъдат видени над 5000 ма в азиатските планини. Най-често срещаният и многочислен вид в високите части на Каракорум, Хималаите, Хиндукуш, Памир и Тяншан са жълтоклюните алпийски гарги, твъррокоръкс гракулос, 22. Тази симпатична птица няма нищо общо с филмите на Хичкок и е една от малкото живинки, които разнообразяват небесата над 5000 м. С помощта на въздушните течения при хубаво време те бързо се издигат високо към върховете и максималната височина, на която съм ги виждал да се реят. Е около 7700 м броуд пик под седлото. По наблюдение на други алпинисти тази гарга каца дори по скалите в «Жълтия пояс» на Еверест, на височина около 8600 м. Пията жълтоплюни гарги от 20 до 40 екземпляра обикалят около базовите лагери на всички върхове в хималаите в търсене на храна. Издигането им по нависоко по склоновете може да се свърже само с наличието на височинните лагери, които обикновено се разполагат на точно определени, познати за тях места. След като бъдат временно или постоянно изоставени от алпинистите, тези лагери се превръщат в места, конто гаргите търпеливо претърсват, изваждайки от палатките всички пакети с храни. Близкият родственик на жълтоклюната гарга, червеноплюната алпийска гарга, фварокурът фварокорът, е значително порядко срещана навсякъде, където двата вида се срещат съвместно. Гарван Гробар, Роуд Пик м. Жълтоклюна алпийска гарга, Пакистан. 4000 ма, червеноклюна алпийска гарга, макъл, 5700 м. Рекордюри сред птиците, най-високо засечената птица, летяща над земята, елюпеловият лешоят, гипсрурапеловии. Екземпляр от вида е бил регистриран по време на сблъсък с самолет на височина 11300 м. Следващият височинен рекордьор е обикновеният Джеров, за който има данни да се изкачва до 10 000 м. Трета в класацията за височинно летене е индийската гъска, Ансерин която при миграции е била наблюдавана на височина до 8800 м. Гарван Гробър търси храна в палатка на лагер 2, к. 2, 6200 м. И двата вида гарги се конкурират за храна с значително по поголемния гарван гробър – Корфус коракс. Това е най-едрата вранова птица, която определено е помалобройна от останалите видове, срещани около върховете. В Каракурум съм ги наблюдавал да кацат на 8000 лагер 4 на кът 2, а в Хималайц до около 7000 ма, Съвродената си наблюдателност и интелигентност гърваните успяват да отварят най-различни пакетирани храни. Наблюдавал съм дори опити за отваряне на консерви и нищо чудно, ако с си плюнове успяват да ги отворят, защото много от консервите, изнесени до тук, са направени от тънка и лека ламарина. Ако видите необяснимо разкъса на височина палатка, една от най-вероятните причини е удар с плюн по натегнато от слънцето платнище което се нацепва като пошев. Причината е, че сте оставили недобре пакетирана храна в чубовете на палатката, която птиците надушват и нравят опити да достигнат с клюн. Едрите грабливи птици или шуядите в пакистански каракорум се срещат много рядко над 4000 мъ. Основната причина е ограниченото развитие на пасишното животновътство в тези райони, което означава липса на храна или твърде оскъдна хранителна база за тези едри птици. В Хималаиц, тяншани Памир Лешоядите все още могат да бъдат видени сравнително често в небето над базовите лагери под всички върхове. Най-често срещане огромният брадът Лешояд, Джи Паетюс Барбетюс, чието размах на крилата достига до втори петма. Наблюденията ми в района на Анапурна от Северса, че тази птица се издига редовно до около 6000 ма, оглежда терена за мърша и друга храна, след което се спуска на по ниски височини. Гръбначните животни, живеещи в планините, са относително добре проучени, защото много от видовете са сравнително лесни за наблюдение. Литературата, написана за тях, е достатъчна, за да можеш и сам да си направиш справка за вида, който те интересува, често без дори да се консултираш със специалист по съответната група. Древните животни, които алпинистите не виждат, те живеят под камъните, близо до скалите или на места с малки зелени микрооазиси. Малко групи от дребосъците, Напра, Пеперуди, Едри Бръмбари, са разработени достатъчно добре, така че зоолози с богата обща култура и подходяща литература да могат да се ориентират сами с определенето на видовете, срещани във високата планина. За щастие сред българските зоолози има и такива, които не се затрудняват да назоват името на животно, събрано в далечни и екзотични земи. Работата на таксономите върху екземпляри, събрани във високите планини, в повечето случаи си заслужава усилията, защото в сборовете често има и нови за науката видове, които за първи път ще получат име и ще бъдат описани. Описването на нови видове от наши учени несъмнено издига техния авторитет и ги поставя наравно със специалистите от страни, финансиращи мащабни изследвания на високопланинската фауна. Обработката и публикуването на резултатите в световните научни списания издига реномето на България, която макар и скромно, по този начин допринася за една от глобалните научни мисии изследването на планетата Земя. Дяволска Пеперуда, Ванеса Кардои, на 6200 ма, по склоновете на връх Ленин, юли 2003, определил Сим. Бешков, Панталъв Ласкънс на 5600 ма, по склоновете на връх Комунизъм, август 2010, определил М. Маринов. Учени и лекари в полза на експедициите, с включването на напреднали и завършени изследователи или лекари състават на всяка експедиция добива един по-завършен вид, защото присъстват представители на различни слоеве от обществото. Всеки от групата на неалпинистите поема някаква част от общите задължения и отговаря за конкретна дейност според неговата подготовка и квалификация. Голяма част от учените знаят чужди езици, имат организаторски умения. Полезни контакти в различни страни, а и не на последно място, внасят допълнителен колорит в експедиционния състав. Всички учени и лекари имат достатъчно знание в главите си, споделянето на които разнообразява темите за разговор в спирките по време на пътуването и трекинга до базовия лагер. Така например, като биолог често се случва да обогатявам зоологичните познания на останалите участници, като им разказвам различни факти и случки от научната ми дейност. Това в повечето случаи ви удивлява и забавлява, което освен психологическо разтоварване има и образователна стойност нещо интересно от света на животните им остава в главите. Докторите, освен че са изключително полезни, са съвети за лекуване на заболявания и рани. Участват дейно в контрола на готвачите, носачите и общата логистика. Някои правят и лични проучвания на тема физиология или психология. Благодарение на тях може да си спестите здравословни тревоги и да разчитате, че ще намерят изгубен денки или ще доставят липсващ продукт. Повечето от алпинистите едва ли биха забелязали редица дребни неща. Детайли и процеси от обкръжаващата ги среда, ако ги няма онези, на които умението да «виждат», е просто част от ежедневната им работа. В случай на алпийски «провал» експедицията винаги може да посочи конкретни научни резултати или проведени експерименти които все пак осмислят цялото начинание пред обществото и медиите и по този начин дори спонсорите няма да се чувстват подведени и разочаровани от неуспеха на главната цель изкачването на даден връх. Внимателно събирам и най-древните животни под камъните на горната горска граница, ОК, 3700 м, по склоновете на Килиманджаро, февруари, 2009. Детайли в организацията на експедиция към връх над 7000 метра. След известен брой години планинарстване в България и катерене в съседните страни и Алпите апетитът за върхове на повечето от вас нараства. Много от хората започват инстинктивно да се замислят за следващите крачки, водещи към по-високите върхове. През периода на навлизането повечето активни и запалени, екстремни туристи постепенно събират основната екипировка за върхове до около 5000 м. Един ден обаче настъпва моментът за инвестиция в сериозни джаджи, без които големите върхове ще си останат само сън. В идеалния вариант ваше гаже, близък или подалечен приятел събира група за някакъв висок връх, вие проявявате интерес и ставате част от първоначалната организация. Участвате в сбирки и спявки за уточняване на плана, логистиката и екипировката. Започвате да тренирате по-често от обикновено, търсите липсващи елементи от материалното ви оборудване и в главата ви буждаят всякакви съмнения и тревоги. Като начало винаги се започва с избиране на връх и стил за изкачване и изборът на точния връх, който точно съответства на вашите възможности, е една от ключовите предпоставки за успеха, който се надявате да постигнете. Надсеняваното на вашите умения Подготовка и психическа устойчивост неизменно ще ви вкара в начинание, чиято цел е прекадено висока, студена, технически трудна и дълга за изпълнение. За да избегнете разочарования и провали, още на този етап задължително потърсете съвет, от близък и по-опитен катерещ план на разпоне няколко върха от порядъка, към който сте се замислили да тръгнете. Ако ви познава добре, веднага ще ви прецени дали ще се справите с трудностите на избрания връх. Външната преценка ще ви спести пари, лично време и излишни емоции. Върховете цели трябва да съответстват на моментното ви физическо състояние, свободно време, отпуска, вакансия и т.н. и материално състояние. Не е редно да избирате връх, който ви е под нивото, защото така ще напредвате побавно, нормалното озяване за трудностите в големите планини и изисква да се прицелвате във върхове. Кой го съви с една идея по-сложни и мащабни от предишните ви най-добри постижения? Прескачането на стъпала и етапи в израстването е възможно само ако попаднете в компания на стари кучета, планирали амбициозен връх, за който без тях ли никога не бихте могли да се замислите. Под нормално върхово израстване се разбира да преминете последователно през следните 4 етапа. Етап първи Изкачили сте между 2 и 5 върха в категорията 30004000 и сте установили, че ви е останал достатъчно резерв да качите и още метри. Не тренирате редовно, но имате желание да катерите, ако се намери подходяща компания. Етап 2. Поддържате задоволителна физическа форма, имате събрана екипировка и редовно изкачвате върхове на 2000 м в България и съседните страни. Готови сте да изберете нещо в категорията 5000 плюс м. Имате възможност да спестявате от закуски и откривате касичка за връх. Най-честите върхове в този етап са, например, Елбрус, Красбек, Арарат, Килиманжаро и други. Етап 3. Справили сте се отлично с върховете от етап 2, установили сте, че имате височин на поносимост, студоустойчивост и сте се мотивирали да се опитате още по-нависоко. Започвате да тренирате по целенасочено за върхове и почти всеки уикенд излизате на 2000 ма, събирате пари и планирате как през лятото ще направите нещо, по-голямо. Върховете от този етап са с височина между 6000 и 7400 ма. Сред тях най-често изкачваните от българи върхове са Конкагуа и Ленин, по изключение Кан Тенгри, Курженевская, Комунизъм, Денали или Мустаката. Етап четвърти единици преминават в последния етап, защото успехът и оцеляването в него изискват пълна отдеденост, сериозна физическа подготовка, рафинирана техника, изпитана екипировка и възможност за осигуряване на свободно време над един месец. Върховете в този етап са над 7500 ма и се намират в Каракорум или Хималаите. Залогът е сериозен и бюджетът в общия случай е постижим с лични средства само за малцина. Историята познава случаи, когато хора с голямо желание и добра подготовка може да скочат 6 категорията 8000 плюс ма още от етап 2. Това обаче са изключения и не се случват често. Стилът за изкачване също с важен при планирането, защото той има отношение към количеството на екипировката и общото тегло на багажа, който ще пренасяте по време на изкачването. Първите два от описаните по надолу три стила се отнасят за случаите, когато отивате на висок връх. Без да имате предварителна аклиматизация. Първи е експедиционен класически, практикува се от всички агенции и фирми, организиращи изкачвания на върхове над 7000 изграждат се височени лагери, 2, 3 или 4 броя. Палатките се оставят на определените места, зареждат се с храна, бориво, постелки, спални чували. По време на аклиматизацията вие се движите между лагерите с малко багаж и разчитате на това, което вече е изнесено в лагерите. Зареждате само храна и гориво. Стилът е подходящ за големи групи, над 6 човека, когато екипите се редуват да преспиват в различните лагери и задължително се прави график за движението. Екипировката е обща, понякога с изключение на спавните чували, и се ползва от всички членове и шерпи, носачи, ако има. Багажът много и рядко може да бъде евакуиран наведнъж по време на слизането от върха. Втори е експедиционен, експедиционен улекотен, това е най-предпочитаният стил за солови изкачвания или изкачвания в свръзка от двама, за които не се грижи фирма-организатор. Палатката, спалният чувал, примусът, тенджерката и въобще целият инвентар е само по един брой и се разнася в комплект между лагерите в зависимост от скоростта, с която протича аклиматизацията. Всичко е много улекотено и минимизирано. Изнесеният багаж на лагер 3 или 4 за аклиматизация после трябва да се смъкне на лагер 1 или 2, за да има къде да се спи при следващото излизане. Общият обем на всички вещи е много малък и без проблем може наведнъж да се евакуира след изкачване на върха. Трети алпийски, това е вариант на улекотения експедиционен стил, при който вие вече сте аклиматизирани и за да изкачите върха, планирате да направите само едно преминаване по маршрута. С минимална екипировка и всичко, по едно, вие последователно изкачвате лагер, след лагер, атакувате върха и се връщате до базовия лагер в рамките на няколко дни. По време на моите изкачвания съм преминал през всички стилове, техните варианти и комбинации. Предвид факта, че в последните години се движа предимно сам и всеки грам ми е от значение, практикувам само лекотения стил, вариант 2 или 3. Рискът, разбира се. Е значително по-голям, защото загубването, унищожаването или открадването на който и да е елемент от екипировката може да спре изкачването или да направи некомфортно пребиваването в лагерите. Ако приемем, че са сили без чужда помощ с ги преценили, че ще се справите с даден връх, уточнили сте стила за изкачване, започнали сте да търсите информация, да тренирате усилено, да спестявате пари, то тогава вече навлизате в следващата фаза. Бюджет и спонсори колкото по-нагоре в етапите от 1 до 4 отивате, толкова по-големи стават сумите, които трябва да осигурите, за да участвате в приключението. Във всички етапи може да използвате агенция от България, която да ви организира документите, графика и логистиката до върха и обратно. Няколкото наши агенции, които предлагат изкачвания на върхове между 4000 и 7000 м, са доста опитни и вече години успешно качват по високото клиенти с най-разнообразен опит и възможности. Цената, с която най-често, на то бюджета ви за едно изкачване, е сред най-низките в света за подобна услуга. В почти всички случаи маршрутите им са отработени в детайли и са съобразени с психологията и особеностите на българския планинар и турист. Водачите ви спестяват нерви, пазарлаци, разправии, решават логистичните проблеми и ви оставят да се насладите на пътешествието, бита и културата на местните, гледките и съзърцанията. Поприключенски приключенски настроените или тези, които вече са участвали в други изкачвания на върхове, обикновено предпочитат да си организират всичко сами. Прекарвайки часове пред компютъра. Те проучват всички сайтове и блогове, избират маршрути, сравняват цени, занимават се с избора на самолетни билети, за страховки, преговарят с местните агенции и потъват изцяло в десетките детайли на предстоящото изкачване. Успоредно с това работят, тренират, водят социален и семейен живот. Дните са напрегнати и минават бързо. В приложената бюджетна таблица са обобщи опопера разходите, необходими за организацията на експедиция до върхове над 5000 ма. Цените са индикативни, но все пак показват стойности. Комто ориентират всички тези, все още не докосвали се до експедиционното бюджетиране. Таблица 1. Ориентировачен бюджет. В лева, за изкачване на върхове на 4000 ма, Забележка: в етап 2 не са включен Килиманжаро и другите африкански 5000 плюс върхове, защото цените за достигане и таксата за изкачване са много по-високи от средните цени за върховете в тази категории. Етап 4 не е включен Еверест. Цените са актуални към 2016 спонсори и други източници на финансиране повечето начинаещи кандидати за върхове си мислят, че спонсорите в лицето на банки, мобилни оператори, петролни, газови, логистични фирми и фармацевтични компании са с огромни рекламни бюджети и сумата, необходима за някоя експедиция, няма да е проблем за тях. В повечето случаи това наистина е така, но ключовият проблем е как точно да стигнете до началниците от високия ешелон, за да им се представите лично. Именно те са хората, които могат за няколко минути да решат, че сте интересни и заслужавате частична или пълна подкрепа. След толкова години опити за намиране на спонсори вече знам, че ако нямате познат сред менеджерския състав на потенциалната фирма спонсор, Колкото и добре да пишете проекти, едва ли в началото ще ви обърнат внимание, независимо, че в биографията ви сте отбелязали някои съществени върхове, стени или изключителни преходи. Много от вас действат, като пускат добре или позле изготвено предложение за спонсорство до рекламния отдел на някоя голяма компания и започват да чакат отговор. Най-често отговор въобще не ви връщат или ако върнат, е нещо от Рудана. Много ви е интересно предложението, но точно тази година не може да отделим бюджет за вас. Чрез изпълнението на следните стъпки ще повишите ефективността си в намирането на спонсор за вашия връх. Първи като за начало направете списък с потенциални спонсори, които биха имали известен интерес от реализацията на идеята ви. На първите места поставете фирмите, където имате някакви познати, които теоретично може да ви уредят лична среща с генералния директор или поне началника на рекламата или пиара. Втори, изгответе цветно предложение за спонсорство, в което опишете каква е вашата цел, връх, изследователска експедиция и т.н. Кога и как мислите да я изпълните, какъв е предишният опит на участниците, как планирате да бъде отразен в медиите вашият проект. Какви са шансовете за успех? Какви са потенциалните ползи за фирмата спонсор? Дефинирайте нива на спонсорство, напра, сребарен спонсор 5000 лева, златен 10 лева, платинен над 15 000 лева, както и продуктите и ползите, които получава всяко от тях. Трети в бюджетната таблица на проекта опишете стоиността на всички главни пера – транспорт, за страховка, храни, екипировка, такси за върхове и отслужваща агенция, комуникации, разми, както и вашето предложение за разпределение кой с какво участва. Много често фирмите искат да знаят за какво точно ще отидат техните пари, така че бъдете креативни и предлагайте вие. Споменете участието на други потенциални фирми, с които сте договорили или предстои да договаряте участие. Бъдете максимално прозрачни и никога не прикривайте обстоятелства, които теоретично може да вкарат в конфликт вас или партньорите по спонсорството ви. Бюджетът, който предлагате, трябва да покрие самостойността за постигане на целите на проекта, но не и живота ви преди или след края на експедицията. Четвърти облечете се прилично, занесете предложението в офиса и го представете пред възможно най-високото ниво началник, до когото може да се доберете. Пети говорете умерено но и обяснете преди всичко ползите за фирмата, ако бие успеете да изкачите мечтания връх. Началниците обикновено не се интересуват от върхове, но в случай, че имате достатъчно фантазия, може да ги убедите, че ако ви подкрепят, ползите ще са повече от минусите. Шестия, ако ви отговорят, ще видим, значи имате шанс и за това веднага се оговорете, как ще продължите да комуникирате с тях. Седми, дайте им време да помислят, но бъдете настойчиви и ги търсете, пишете, докато не получите покана за втори разговор или отказ. Осми, ако се стигне до подписване на договор, внимателно проследете какво ще впишете в клаузите, какво и в какви срокове вие ще изпратите или предоставите на спонсора преди, по време и след експедицията. Девети на всеки етап от спонсорството бъдете точни, спазвайте сроковете и давайте максимума от себе си, за да изпълните всички клаузи по договора и да предадете възможно най-качествените продукти. Това е предпоставка, че и следващата година пък може да поискате пари от същия спонсор. Винаги съм си мислял, че спонсорството трябва да дойде едва след като в основите на върховете и постиженията, за които сте почнали да мечтаете, първоначално сте инвестирали ваши. Лични пари, за целта сте се лишили от много глязотии, екзотики и битов комфорт, но сте положили солидни основи за експедиционното ви бъдеще. Винаги се озадачавам, когато спонсор реши да финансира амбициозен проект на начинаещ, зад когато седят основно усмивки, ентусиазъм или висока връзка във фирмата. Експедициите не са старта бизнес, така че ако загубиш играта, просто да върнеш едни пари. Много от планините не прощават, залогът е човешкото здраве, а понякога дори и животът. Самофинансирането на върхове над 7000 мът също е вариант, но малци могат да си го позволят. Няма нищо похубаво от свободата да извадиш собствени пари от банката и без особено притеснение да си финансираш веднъж годишно експедиция, докъдето ти си поискаш. Не зависиш от снонсовски лога, банери, интереси, участия, задължения и сметки просто си свободен. Да не забравяме, че никой у нас не се занимава професионално с алпинизъм. Аз не изкървам пяко пари от изкачването на върхове, напротив маса лични нари потъват в подготовката, дофинансирането и възстановяването след експедициите. Други начини за финансиране, альтернатива на спонсорството от фирми е та, НАР. Краудфандинг. Това е метод, който през последните години се използва за събиране на пари, за постигане на определена кауза или цел. Прави се описание на проекта и се поства в вече изградени онлайн платформи. Оказва се каква е сумата, която се търси, и линкът към проекта започва активно да се разпространява и споделя в социалните мрежи. По този начин много хора започват да внасят малки суми, но с течение на времето и активността на споделянето сумата нараства. Млад полски алпинист ми сподели, че след като е написал кратък, но възторжен призив, че фирмата спонсор му е отказала подкрепа в последния момент, той е успял да събере 10 000 евро за по-малко от две седмици. Срещнах го в Катманду, докато той седеше пред една голяма купчина с картички на върха цел и ги подписваше. Щеше да ги изпрати на всичките си около 300 поддръжници, които бяха превели между 20 и 500 евро. Друг интересен начин за набиране на средства е организирането на благотворителна прожекция на филм, танцово изпълнение или концерт. За целта намирате интересен, не непоказван филм на сходна до проекта, тематика или навивате ваши приятели, които могат да танцуват, свият или пеят добре. Намирате безплатна зала, написвате достойна, но свежа и приканваща покана и правите всичко възможно тя да стигне до максимален брой хора. Организирате добре проявата, слагате касичка близо до входа и след края на изнесената програма призовавате хората на излизане да оставят това, което са решили, че заслужавате. Методът работи очудващо добре и най-важното при него е, че в края на вечерта вече знаеш набраната сума. Щастливо обявявате, че благодарите на всички и обещавате, че ще направите всичко възможно, за да оправдаете тяхното доверие и дарение. Обслужваща местна агенция, ако изберете варианта, при който сами се грижите за организацията на експедицията, първата задача, която трябва да решите, е намирането на местна агенция в съответната страна. Тя ще се погрижи за изваждане на разрешително за изкачване, ще организира транспорта, трекинга, прехраната и ще решава всички проблеми, които възникват в хода на експедицията. Намирането на агенция става най-бързо, ако ползвате препоръки познати, така, без да търсите и сравнявате дни наред в интернет, имате точен адрес за кореспонденция, на който започвате да водите преговори. В повечето случаи от агенцията ви пращат цените за техния базов пълен пакет. В базовия пакет най-често влизат разрешително хотел при пристигане и отпътуване, транспорт, трекинг и храна дори в базов лагер. Нагоре по маршрута към върха вие се управяте самостоятелно. В пълния Пакет влиза всичко разрешително хотели, транспорт, трекинг, храна в базов лагер, височен носъч, шерп, палотки, гориво и храна до върха и обратно. Разликата в стойността на двата пакета може да достигне до 50%. Към пълния пакет допълнително дължите и та, нар, суммит бонус, който го давате на носъча си, след като изкачите върха около 1000 долара. В зависимост от броя на хората, от чието име преговаряте с агенцията, може да настоявате за отстъпка за група. При група от 6-8 човека смело искайте следващия да е безплатен. Прочетете внимателно какви услуги се включват във всеки от пакетите и ако някоя не ви харесва, предложете промяна, като добавите или махнете неща, от които имате или нямате нужда. В случай, че имате някакви специфични нужди, напра, вегетариенска храна, ги договорете като условие и цена още на този етап. Агенциите имат нужда от всеки клиент, така че бъдете нахочиви и хитри в преговорите. Стигнали се до авансово плащане, не превеждайте повече от 30% от стойността на пакета, който сте избрали. Авансът само показва, че сте сериозен и наистина сте взели решение, че ще пътувате. Някои фирми предпочитат да работят с договори, особено ако сте нов клиент. В тях се описват всички предварително договорени услуги и срокове. Проблемът с тези договори е, че ако имате претенции за неизпълнение, те ще се решават в местен съд, а вие ще трябва задължително да ангажирате и местен адвокат. В случай, че вече сте работили с дадена агенция и ви познават, спокойно може да си спестите всички предварителни преводи и договори. Стискате си ръцете и работите на взаимно доверие, документация, за страховки и сигурност ако тръгвате с някои от българските агенции, които организират изкачвания на върхове, няма да ви се наложи да се занимавате с тази част от подготовката. Те знаят много добре процедурите и от вас ще се искат минимум усилия, за да се здобиете с всички необходими документи. Ако се организирате сами, е добре да знаете някои ключови моменти за документите които ще ви трябват за пътуването към върховете. Таблица 2 – Необходими документи и книжа за пътуване с цел изкачване връх. Много от върховете се намират в национални паркове, поради което за достъпа до тях се дължи определена фиксирана такса, която с годините се актуализира. В Непал и Пакистан за върховете над определена височина се дължита – НАР. Държавна такса за изкачване – Рояло и таблица 3 и 4. След заплащането е, се издава разрешително за изкачване. В него ясно са посочени ръководителят, имената, възрастта и националността на всички участници, върхът, маршрутът за изкачване и периодът за валидност на разрешителното. Таблица 3 – такси за изкачване на върхове в Непал през 2016 Таблица 4 – такси за изкачване на върхове в Пакистан през 2016 Процедурата за издаване на разрешителни за трекинг или изкачване на върхове в Непал е доста погъвкава и облегчена в сравнение е Пакистан. В непалските химала и почти никога няма да усетите кога и къде преминавате през контролен пост. В базовите лагери под върховете никога няма да ви поискат да показвате каквито и да е документи. Условията при които се развива туризмът в Непал, са рафинирани от много години практика и поправки в правилата, най-често в полза на трекерите и алпинистите. Полицията и армията се намесват само в крайен случай. Ситуациите, конто застрашават сигурността на туристите, напра, атаките на малистите в Непал през 2003 2005 са изключителна редкост. Населението е миролюбиво и усмихнато, така че да се чувствате сигурно. Обстановката в Пакистан е далеч по и променлива. С изключение на Нангапарбът, останалите 4-8 хилядници в Каракорум се намират в гранична зона, е Индия и Китай, поради което всички подстъпи и въобще целият район на ледника Бауторо, прохода Гундохорула и долината хуше се контролират от пакистанската армия. Преминава се през множество въоръжени постове и контроли и навсякъде сравняват имената, посочени в разрешителното, с паспортите на преминаващите. Записват ви в тетрадки и тестери, понякога ви дават регистрационни картончета, а в по-големите пунктове ви снимат и лицето. Въпреки, че всички проверки, свързани с показване или представяне на копия от разрешителното, са отговорност на обслужващата ви местна агенция, е добре още в самото начало да си направите няколко лични копия или поне да снимате с фотоапарата си цялата документация. Може да се случи по някаква причина да излезете от групата, напра, инцидент, забавяне или разминаване е транспортите и т.н., при което да ви спрат за проверка и ако нямате документ, където е посочено вашето име, това ще е повод за обяснения, телефонни разговори, забавяне, подкупи и други неприятности. Пресичането на определени провинции, напра, Кохистан, става се ескорт от въоръжен полицай. Екзекуцията на 10 алпинисти в базовия лагер под Нангапарбът през юни 2013 принуди властите да командируват полицаи, които след 2014 денонощно охраняват базовия лагер по време на експедиционния сезон. Част от населението на някои райони, най-често извън популярните дестинации, не се държи дружелюбно с преминаващите туристи, но крайностите са рядкост. Въпреки описаните трудности северните части на Пакистан са прекадено пленителни, за да ги отпишете от програмата си за върхове или трекинги. По време на 10 000 км, изминати в Пакистан и общо прекараните в Каракорум на 10 месеца в рамките на 5 експедиции никога не съм ставал свидетел или участник в живото застрашаваща ситуация. Контролът в районите с концентрация на туристи се засилва с всяка измината година и все повече си личи, че сигурността на туристите е приоритет номер едно за местните власти. Някои от алпинистите, участващи в международната експедиция към Нангапарбът през лятото на 2013, не можеха да се върнат по домовете си. СН. архив Иван Томов. Обстановката в Киргизия, Казахстан и Таджикистан през последните 20 години е спокойна и предразполагаща за пътуване на българи. Къде от носталгия по времето на социализма, къде от факта, че говорим и разбираме руски език, отношението на местните жители и власти към нас винаги е положително и усмихнато. Проверките от страна на армията и полицията са в рамките на нормалното и в повечето случаи са гаранция, че ситуацията е под контрол. Ситуацията в Кавказ е малко поразлична поради етническото напрежение и сепаратистките настроения в пограничните райони на Русия и Грузия. Атентатите не са рядкост, но поне досега не са били насочвани към чуждестранни туристи. И в тази планина, обаче, българите сме традиционно добре приети и никога няма да станем жертва на лошо отношение или преднамерени действия. Партньори – намирането на точния партньор за изкачване на който и да е връх е една от големите грижи на всяко експедиционно начинание. Много често се случва да имате свръзка, с която катерите заедно, познавате се добре, притежавате обща екипировка, но по една или друга причина – пари, семейство, работа, ангажираност – той не може да замине с вас за експедиция към висок връх. Тогава се пристъпва към намиране на альтернативни партньори, които са в подобно на вашето положение. На колкото по сериозен връх отивате, толкова покритични трябва да бъдете с преценката на качествата на потенциалния партньор, когато вие слабо или въобще не познавате. След като се спрете на една или повече альтернативи, задължително направете няколко тестови изкачвания на върхове или няколко дневни преходи. Обърнете внимание на първи пасвате ли си психически, харесвате ли се. Дори и малките недостатъци, забелязани на този етап, могат да се превърнат в проблеми в условията на напрегната и изострена експедиция. Бъдете критични и не правете компромиси, ако забележите нещо, което непреодолимо ви дразни в поведението и маниерите му. Втори наблюдавайте и сравнете спрямо себе си физическата и техническата му подготовка, емоционалност и решителност. Най-добре за вас ще бъде! Ако партньорът ви е по опитен и сигурен в действията си, в случай, че сте почти равни като възможности, това не е чак толкова лошо и ще означава, че ще бъдете единодушни, ако някъде се налага да спрете. Трети – направете преглед на екипировката му. Застане ясно дали е равностойна на вашата. При условие, че имате забележки, обсъдете как можете да я доближите и изравните като качества. В идеалния случай трябва да заминете с възможно поравностойна екипировка като качества и амортизация. Развиките в екипировката може да станат причина, единият от свръската да отпадне внезапно и да ви остави сам в най-критичния момент. В по-големите групи, напра, 3 10 човека, психологическият климат е погъвкав и позволява намествания, така че никога да не останете изолиран. Стремете се да споделяте и обсъждате проблеми, неволи и радости. Бъдете открити, не крийте и не премълчавайте, щом нещо ви тормози. Изпускането на нерви, плач и сълзи са често срещани явления, особено в критичните моменти на почти всяка експедиция. Мъжете и жените понасят различно трудните ситуации, така че ако сте по-опитни, се стремете да балансирате и успокоявате участниците. Проблемите трябва да се решават в базовия лагер, а не във височинните лагери. Там трябва да се оцелява и всички да се едини в решенията, вземани на височина. Ако нещо възникне на високо, стиснете се и отложете решаването на казуса за базовия лагер. Екипировка Екипировката е един от значимите фактори за успеха на повечето експедиции. Правилният подбор, точните количества и познанията за употребата на отделните елементи са в основата на комфорта, който ще си осигурите по време на подхода до базовия лагер, напредъка по маршрута и оцеляването в трудните ситуации. Всички елементи от личната екипировка задължително трябва да се тестват и напъснат преди заминаването. И най-малките съмнения, че нещо е недостатъчно удобно, прекадено голямо, малко, късо или дълго. Трябва да се премахнат. По време на експедициите те решавате какви ли не други проблеми, така че се постарайте да елиминирате поне проблемите с обувките и всички слоеве на облеклото. Не винаги най-скъпото е най-добро. Всички марки без изключение имат силни и слаби модели, така че не залагайте само на една марка. Разнообразяте гардероба си и сравнявайте предимствата и недостатъците на водещите брандове. Купувайте неща, които най-точно пасват на вашето телосложение и пропорции. Не се предоверявайте на чужди мнения. Личният опит от ползването на отделните елементи в екипировката е най-добрият гарант, че няма да си причините излишно страдание. В представените подолу таблици съм обобщил по голямата част от личната и обща екипировка, е която съм тръгвал към върхове от различните категории, таблица 5 и 6. Личният опит от предишни експедиции е водещ при решението да вземете или не изброените в таблиците неща. Списъкът подлежи па допълване според особеностите на подхода до базовия лагер и придвижването между височинните лагери. Таблица 5 – лична експедиционна екипировка Обща експедиционна екипировка Общата екипировка се използва от двама или повече членове на експедицията. Броят на повечето от позициите в таблицата се определя от особеностите на върха, поставените цели и продължителността на пребиваваме във височинните лагери. Таблица 6 – Обща експедиционна екипировка, аптечка, изборът и количеството на лекарства, препарати, санитарни материали и кремове зависи от особеностите на района, в който отивате, от подстъпите и височината на върха, от личните хронични заболявания и от предишния ви, медицински, опит. 13. Идеалния случай е добре предварително да сте се образовали в някой от специализираните курсове за оказване на първа, до лекарска, помощ и да познавате опитен лекар с богата експедиционна практика или опит в планинското спасяване. Наличните в интернет списъци дават добра представа за основните лекарства, но там най-често липсват медикаменти и съвети за специфични проблемни ситуации, като мозъчен или белодробен тук, например. вариациите на травми в опорно-двигателния апарат, Грижи за кожата, болки в главата или проблеми с стомаха са толкова много, че в голям процент от случаите ще се чувствате несигурни, ако сами си поставите диагноза. След като изясня симптомите и направя план за самолечение, почти винаги го консултирам по телефона с познат опитен доктор. Разговорите са кратки, но си гарантираш, че не грешиш и назначените лекарства са в правилна дозировка и не си противоречат. Ако сте с малък опит и се посъветвате с лекар какво трябва да вземете за една експедиция в планина над 5000 м. със сигурност ще се оборудвате с обемна, тежка и скъпа аптека. Личният ми опит показва, че аптеката за едномесечна експедиция не трябва да е пообемна от половин дипломатическо куфарче, теглото трябва да е до около 1,5 г, а стоиността не трябва да надвишава 150 200 лева. Всички лекарства задължително се изваждат от картонените им кутии и теглото на упаковките е намалено до минимум. Опътванията за употреба са събрани отделно в един джоб, а в последните експедиции дори ги носи само в електронен вид в телефона и лаптопа. Количествата на всички, често употребявани медикаменти са сметнати според разхода им в последните ми изкачвания. Вече престанах да носи лекарства, които не съм употребявал в последните ми петпътовалия. Вместо това обаче започнах задължително да нося тапи за уши, които в бурни и ветровите нощи осигуряват значително поздрав сън, отколкото повечето приспивателни. Храна и хранене по време на експедициите, прехраната по време на трекинга и в самия базов лагер се осигурява обикновено от агенцията, на която сте поверили да ви организира експедицията. Ако сте са пълен, пакет, почти няма да имате нужда да се грижите за каквато и да е храна по време на цялата експедиция. В приложената по таблица 7 съм посочил продукти и храни, които ще ви потребват, ако сами се грижите за изхранването ви над базовия лагер. Списъкът с необходимите за докупуване храни се разпечат в България или се качва в телефона на файл. На място се намира най-големият супермаркет в града, където сте кацнали, и оттам се закупува всичко. Не разчитайте, че ще намерите някои от продуктите в малките градчета и се по пътя за базовия лагер. За да ви е вкусно и приятно, като ядете, не пестете нари и купувайте ней хубавите и скъпи храни. Въпреки, че по време на трекинга задължително има осигурено поне едно основно ядене дневно, винаги е добре да си носите и малко своя храна за всеки случай, ако нещо се забави. Между храненията в бълла доста често възниква нужда човек да си хапне между и ядките, фастъци, бадеми, семки, се явяват отлична възможност. През последните години за изхранване над базов лагер започнах да използвам почти самоготови пакети и елиофилизирани храни. Цената им е по-висока и обикновено трябва да се купят и носят от България. Броят на пакетите се смята според плана за аклиматизация. Т. дни над базов лагер Пакетите заместват всички останали супи, консерви, мюсли и други продукти. Така че е лично решение дали да заложите на полеките и вкусни лиофилизирани храни или да се храните с традиционните експедиционни менюта. Хранителна поносимост явление, което съм забелязал в почти всички експедиции е, че колкото по-дълги са те, толкова по-голямо е отвръщението, което започвате да изпитвате към определени храни, продукти или миризми. Ако в началото охотно можете да ядете мюсли, кремове или сладки неща за закуска в височинните лагери, съв всяко следващо излизане започвате да изпитвате известна неприязан към тях. Приисква ви се нещо посолено, от сладкото ви се догажда и в подготовката на разкладките за храна вие трябва да сте предвидили този момент. Колкото по-високо се качвате, толкова по-остро става гаденето от продукти с повече химия, така че заложете на напознати и но естествени храни. По време на катерене между височинните лагери се ядат основно барчета, лупчета, сушени плодове и енергийни гелове. За да имате постоянна сила, трябва да спазвате строга дисциплина и на всеки час и половина до два часа да пиете по две чаши от термоса и да хапвате по нещо. След пристигане в лагера се пият обилно течности, бульони, сокове и се яда поне едно основно ядене. Колкото по нагоре се качвате, толкова потрудно и забавено е освояването на всичко, което поглъщате. От наблюдения върху мен и други алпинисти констатирах, че при всяко излизане над 5000 обикновено се глоби по около 0,5 до 1 г, да, ден лично тегло, независимо колко се храните. Дневният ви енергиен разход може да достигне до около 3000 4000 ккъл, докато максимумът, който може да погълнете е до около 2000 къкъл. Интересно, но според изследвания, проведени по време на наши експедиции, по-голяма е загубата на тегло при послабо поготвените алпинисти Младенов Амперсънт Михайлов. 2007. Възстановяването на теглото трябва да става в базовия лагер, в почивките между излизанията. Загуба на повече от 5% от нормалното ви тегло най-често ще е причина да почувствате слабост, което ще доведе до понижаване на скоростта на катерена и понижаване на издържливостта. Следете се внимателно и я ще накорем в базовия лагер. Таблица 7 – Храна за двама човека за трекинг и изхранване над базов лагер. Термоси и шише – години наред винаги носе в термос по време на атаките. Факт е обаче, че качествените термоси с обем от 0,8 минус 1,0 и литра дори и празни тежат не помалко от 400 700 грама. Тоест всеки ден, часове наред разхождаме тази тежест единствено и само за да си позволим лукса да пием гореща течност. Анализирайки предимствата и недостатъците, в последните три експедиции реших, че ще жертвам приятното усещане за топла течност в устата за сметка на теглото. Направих няколко опита, като постепенно преминах от термос на термошише и резултатите ме убедиха, че може спокойно да жертвам лукса. Вече тръгвам в атака само с две обикновени термоустойчиви пластмасови шишета по 0,5 минус 0,6 литра, напра, от тоиски и кола, които сутринта напълвам в гореща течност. Слагам ги във вътрешните джобове на похенката, така че загубата на топлина да грее тялото, а не раницата ми. Течността наистина изтива по-бързо и второто шише си е направо студено, докато стигна до него. Все пак, течността не се превръща в лед, но знаете, че с всяка глътка багажът ви олеква. Термосите ще си останат за мен един комфорт, който винаги ще си позволявам и ще предпочитам само докато тренирам и ходя в ниските планини. Горивните системи, ако ходите в високи планини, забравете напълно за горелките с открит пламък. Ефективността на повечето модели е толкова ниска, че на 30-40% от топлината, която отделят, заминава в атмосферата. Това значително удължава топенето на сняг и погряването на течности. Задължително се оборудвайте с поне една от двете водещи системи за готвене по време на експедиции MSR Reactor или Jetboil PCS. Въпреки по високото тегло – 564 срещу 420 грама. Аз лично използвам MSR реактор с 1,7 литра канче и досега не съм имал проблем с този модел в рамките на експедиция. Пламъкът при него не се виждава въобще, а според тестовете литър вода завира за 3.03 3 минути, а вятър за 3,16 минути. За целта се изразходва около 12 грама газ. От 6 години използвам реактор и наскоро ми се наложи да си служа с традиционна открита горелка на 5100 времето в което я наблюдавах да ми стопи литър вода от сняг, щях да брадя съм и за пореден път се убедих, че с тези системи може да готвим само ако сме на брега на морето. По отношение на горивото почти навсякъде, с изключение на Аляска, най-чисто и бързо се работи с газ. Повечето бутилки са пълни с пропан бутан, 30-70. Зимните смеси имат и до 10% за бутан. Аклиматизация и план график на изкачването в зависимост колко сте подготвени и бързи, върховете с височина до около 5500 ма може да изкачите в рамките на 3-5 дни без специално проведена аклиматизация вероятно е да усетите дискомфорт от краткотрайното ви пребиваване във височина и най-често ще се разминете само с леко главоболие. Нормалният здрав организъм обикновено е в състояние да понесе кратковременно излагане на височина над 4000 м и да компенсира за известен период всички неблагоприятни последствия, така че да имате време да се спуснете надолу, преди да ви е ударила височината. Правилно проведената аклиматизация е най-ключовата предпоставка за безболезнено изкачване на върховете над 6500 м. В зависимост от наличие на предишен височинен опит или не, вие може да забързате или забавите привикването към височината. Във всеки случай прекаденото форсиране и прескачането на етапи в аклиматизацията би могло да ви дока страдания и в краен случай дори хеликоптерно спасяване. Измерване на аклиматизацията в хода на всяка експедиция аклиматизацията се измерва с два основни показателя пулс и сатурация на кислорода в периферната ви кръв. За целта може да си купите или вземете от приятелта, Нар. Пулс-оксиметър. Ако не можете да намерите това апаратче, се постарайте да намерите поне граден колан с датчик за пулс. Измерванията се правят сутрин, веднага след събуждане, в спокойно отпуснато състояние. Всички данни се записват в тефтерче, като в идеалния случай започвате да правите записи още от първия ден на пътуването. Стойностите, които ще измерите в базовия лагер, най-често на височина от 4000 до 5200 м през целия период на пребиваването ви, ще ви ориентират най-добре за скоростта и степента на аклиматизация. Пулс. Първите дни след пристигането в базовия лагер пулсът ви ще е с поне 15-20 удара повече, отколкото е нормалният за мястото, където живеете, Т. Преди тръгване си го измерете. С напредване на дните, след известен брой изкачвания и слизания от височинните лагери, пулсът ви в базовия лагер ще започне да спада и от един момент надатък ще се приближи или дори изравни с нормалния ви пулс. По мои наблюдения, добре подготвените планинари изравняват пул с домашния между 12 и 15-тия ден от пристигането в Бълла. Теоретично това означава, че организмът ви е започнал да се адаптира с височината на Бълла и да я приема като домашна. Сатурацията има подобно поведение, но флуктуациите в отделните измервания са по-големи и не винаги ще може да се ориентирате без предишен опит или без проверка на стойностите от лекар. След проведено изследване за разликите в стойностите на сатурацията в различни планини по света, се стига до заключението, че физиологичните тестове за сатурация показват съществуването на зависимост между географското положение на планината и насищането на хемоглобина с кислород. Таблица 8 – Боянов, 2008 Таблица 8 – Стойности на сатурацията в различните планини на света, по Боянов, 2008 при аклиматизацията за изкачване на 8000 плюс връх без кислородни бутилки може да подходите по два начина. Класическият подход изисква да се изкачвате бавно и постепенно, като спите поне във всички лагери преди финалната атака. Периодът за изкачване до върха е между 20 и 30-я ден от датата на пристигане в базовия лагер. Този подход е подходящ за нормално подготвени алпинисти с малък опит във височините. Скоростта на движение между лагерите не е висока. Всяко аклиматизационно излизане продължава от 2 до 4 дни и физиологичните рискове за организма са сведени до минимум. Това е подходът, по който в един много дълъг период от време и аз се учех как се превземат височините. Схемата е широко възприета от българските алпинисти, включително и до днес, по време на десетките им лагери в Памир през 80-те години на миналия век. За разлика от западните схеми, Американци, британци и други, където водещото правило е Климви Айк, Селеплау, рускоговоящите алпинисти и въобще височийниците от бившия източен блок, налагат спането във височинните лагери като водещ фактор за постигане на добра климатизация. Доказано е, че тактиката работи добре и рисковете дори и за послабо подготвени алпинисти наистина са минимални. Хората в планините, широко известен е фактът, че племената, обитаващи районите на 4000 мана, имат различни адаптационни механизми, които оцеляват в условия на 40% по-низко налягане на кислорода в сравнение с морското равнище. Местните жители в перуанските анди, например, имат значително повисок брой на еритроцитите в сравнение с жителите в ниските части на Перу. Противно на очакванията кислородната сатурация, нивата на хемоглобин и броят на червените кръвни клетки при хората, живеещи в Тибет, са по ниски от тези на жителите в районите по 2000 манев на Китай. Разликите в височинната поносимост при хората се дължи основно на мутацията 6-гена, PIF-1, който отговаря за реакцията на организма в условията на понижено кислородно налягане. Според проведените изследвания тази мутация е открита в 87% от тибетците и само в 9% от хората, живеещи в ниските области на Китай. Характерна адаптация за жителите на Тибет е, че имат по-добре развита кръвоносна система и много високо тегло на бебетата при раждане. Мутацията на гена е открита и при хора с повишени физиологични възможности, както и при топатляти. Въпреки, че не е съвсем точно проучено, по всяка вероятност генът участва в баланса и регулацията на клетъчното дишане в аеробни и анаеробни условия, като осигурява на клетката оптимално снабвяване с кислород в условията на постоянен дефицит. Схеми за аклиматизация и изкачване Алпийският подход обикновено се развива в пократки срокове, а нощувките в височинните лагери са сведени до минимум. Правят се почти ежедневни сувалки с бързо темпо и денивелация по 8001200. м. вечерта винаги се спи в базовия лагер. Количеството на храна, гориво и екипировка, което се изнася нагоре, е сведено до минимум. Две седмици след пристигане в базовия лагер, организмът започва да се чувства готов за скоростна атака на върха. По време на штурма най-често се прескачат долните лагери, спи се само във високите и цялата атака не трае повече от 3 до 5 дни. Стилът е подходящ се опитникът е ръчи с отлична физическа и техническа подготовка и опит с изкачване над 7000 плюс кма. Рискът от неуспех е сравнително висок, но при нормална обща продължителност на експедицията, напра 30 дни, винаги има време за поне два опита. Този стил не може да се понесе от всеки организъм. Физиологичният стрес е висок и се изисква добро познаване на личните адаптивни способности. Това е стилът, който започнах да прилагам за аклиматизация след 2014, така успях на Манаелу, Ананурна, Макалу и Нанга Парбат. Намалих излизанията с преспиване в височините лагери до минимум и увеличих бързите тренировачни излизания с денивелация до 1000 м над базовия лагер. Изкачванията и излизанията правех в рамките на няколко часа. Всеки ден, след пристигане в БЛ, като преди излизания към височините лагери, отделях по един ден за почивка. По този начин открив, че постигам отлична форма за бързина в изкачванията, без да се уморявам от чести излизания с теща раница по маршрута. Препоръчвам алпийски подход за аклиматизация само на тези, които имат предишен височинен опит, познават телата си. Придвижват се бързо както нагоре, така и надолу и бързо могат да се възстановяват между излизанията. Употреба на кислород при изкачване над 8000 м. Въпреки, че много от алпинистите в първите години от завладяването на 8000-ците са били отлично подготвени, експедиционните лекари категорично са им забранявали безкислородните излизания над 8000 м. Години наред тази забрана е била като неоспорима догма, която е усложнявала значително организацията на всички експедиции. С времето техническият прогрес е улекотявал кислородните бутилки и апаратурата за дишане, но като цяло оборудването е било тежко и трудно за изнасяне. Планирането на атаката винаги е било дълго подсигурявано и изчислявано внимателно, така че да снабди най-високия лагер с достатъчно бутилки за деня на штурма. Изкачването на Еверест от Меснер и Хабелер на 8 май 1978 без кислород е едно от историческите постижения в алпинизма. Успехът им окончателно счупва добната и отваря вратите пред следващите поколения катерачи, като ги освобождава от задължителната кислородна екипировка. Штом покривът на света е бил изкачен от двама души, без те да получат белодробен или мозъчен оток. Без да загубят разсъдъка си поради трайни мозъчни увреждания и без да получат тежки измръзвания, значи, че и други могат да го направят. Част от последващите изкачвания започват да стават полеки, по-бързи и все повече се доближават до чистотата на катаренето без изкуствени средства. Какви са предимствата на допълнителния кислород? При подаване на втори 5 литра с кислородна маска на 8000 м се изпитват множество облегчения. Таблица 9 Таблица 9 – сравнение на основни показатели по време на изкачване на 8 хибядници са и без подаване на допълнителен кислород. Всички катерачи без кислородни бутилки се изправят пред огромния риск от измразвание и отоци, често халюцинират и повечето са много побавни в придвижването си. Шансът за успех е сравнително малък, а вероятността от нощуване без палатка поради късно прибиране е голяма. Подготовката и опитът са от ключово значение и хората с малък опит може да успеят да се изкачат и да се върнат в рамките на деня само в редки случаи. Ако за Меснер и Хабелсра изкачването на Еверест е било опасна стъпка в непознатото, то днес вече е напълно ясно, че добре аклиматизирани и бързи катерачи могат да изкачат всеки 8000 плюс връх без допълнителен кислород. И въпреки това, 97,5% от изкачванията на еверест си остават кислородни, като броят на решителните алпинисти е прекадено малък, за да бъде подобаващо забелязан и оценен в морето от катерещите с маска на лицето. Изследвания и симулационни модели на катерене 23 с маска и бутилка в раницата, настроена на 2,5 литра, мин, на височина на 8848, ма ясно показват, че височината на Еверест всъщност се намалява до 6600 ма не. в. Дори да допуснем, че в реални условия има голяма загуба на кислород. Поради марката и модела на маската, начина на слагаме, замръзването на тръби и други фактори, и до белия дроп на покорителя, стига 1,5 литра. Мин, височината на Еверест става 7160 ма, така Хем се намираш на най-високата точка на Земята. Хем всъщност си поне 1600 ма по ниско това е като да се надбягвате на стадион с обиколка от 400 м, но финишът на единия да се намира на 400-те метра, а обиколката на другия да свършва на 310 м. Демонстрация и обучение как се използват маските и бутилките. Друг проблем с кислородните бутилки е, че много от тях остават по склоновете на върховете. Погледнато в числа, кислородът определено трябва да се възприема като допинг, който дава редица предимства. Никога не съм катерилски с и не мога да преценя всички плюсове и евентуалните минуси от използването му. Факт е обаче, че алпинистите, които стигат до височини над 8000 м, преодоляват редица логиетични и здравословни проблеми, много дни чакане, мръзнене и неудобства по височините лагери. Еуфорията от достигането на върха е еднакво силна независимо от двата типа подход като всяка от страните със сигурност се е раздала до край, за да стигне толкова високо в облаците. Всички опити да се определят кислородните изкачвания като изключително трудни, невероятни и рекордни постижения би следвало да се приемат с резерви и едно на ум. Бих пожелал на покорителите с маска да направят следващия си опит без бутилка в раницата и ако успеят да се качат, без да реализират загуби, измръзвания на крайници или непланиран бивък, да получат заслужени адмирации и похвали. Личен опит с тренировките и аклиматизацията още при първото ми излизане над 5000 ма, а 2000 разбрах, че организмът ми понася тази височина без съществени промени в работоспособността. През 2001 стигнах до 7300 м на броот, пик в Каракорум и отново нямах никакви проблеми дори и над 7000 м. Явно беше, че бързата адаптация на организма ми не се дължи само на постоянните тренировки, а е до някъде и гъснетически предопределена. По данни на ПСС от София, 24, слаба височин на поносимост, спроява на главоболие, слабост и повишено кръвно е относително по-често регистрирана при потърсили помощ туристи от Варна и Бургас в сравнение с туристи от останалите градове в България. Съвсем нормално е хората, които живеят на повисоко, в Княжево, София, съм на 650 м, да имат повисока вродена издръжливост на 2000 м и по-бърза адаптация към нарастване на височината. Във всички функционални тестове, в които съм участвал през годините, винаги съм бил класиран някъде около средата. Винаги е имало по-бързи, по-технични и по-силни от мен. Никога по време на тестове не съм заемал челните места по показатели като бързина, брой повторения, напра, набирания, лицеви опори, клекове, обиколки или издържливост. Само веднъж, когато бях поставен в изследване на спортни топкатерачи, март 2013, излезе, че те ме биеха по много показатели освен на ВИ-02 МЕКС теста където при максимум от 41, мл. мин, г, моята стойност като алпинист беше 54,9. Частично успокоение, което прочетох в една от статиите, беше, че функционалните възможности на алпинистите не гарантират успеха при височинните изкачвания, младенов Ампер Михайлов, 2007. Това, което забелезав с времето, е, че за период от над 10 години показатели като тегло, бодимас индекс, БМИ и мускулна маса почти не се променят в резултат на постоянните ми тренировки и висока обща физическа форма. Интересно беше, че чрез силно профилиране на тренировъчната ми активност успях да кача максималния си пулс от 180 на 30 г, на 191 40 г. IV-02 мекс от 50,3, 50, -50, 30 г, на 54 и 4 40 г, таблица 10. След 2003-ти престанах да карам колело, да плувам и да тичам на равно с цел трениране. Започнах да тренирам само на баир, с изкачване на денивелации и натоварване с тежест. Таблица 10, данни от мои функционални изследвания в периода 2003-2013G, друга своя особеност, която открих след многото прекарани травми, е слабата податливост на тялото ми да образува отоци. Дори при тежки травми, натъртвания и контузии, в засегнатите участъци установих, че не се натрупва лимфа или кръв. Това е добра предпоставка за слабата ми предразположеност към развитие на най-опасните прояви на височинната болест, белодробен или мозъчен ток. При нито една от експедициите ми не съм имал и най-малките симптоми, че започвам да развивам подобен ток. Основна причина за това, разбира се, са и отработейните схеми, които следвам за аклиматизация, хранене и възстановяване. В първите години на интензивни тренировки и изкачвания не обръщах голямо внимание на почивките. Не спирах да се натовървам, постепенно ставах все по издръжлив, но минаваха месеци и години, преди да мога да отчета подобрение в предишните си постижения. Отнеми време, докато разбера, чето постиженията като средна скорост на изкачване и дължина на прехода се постигат само след достатъчно дълги периоди на почивка. Остатъчна аклиматизация. Ако прекарате повече от 25-30 дни над 5000 м и няколко пъти направите излизания до 7000 плюс или 8000 плюс м, със сигурност ще получите добра аклиматизация за изкачване на най-високите върхове на Земята. Чувството, че сте аклиматизиран, се усеща по няколко начина липса на главоболие, по-бързо придвижване между лагерите, по-малка умора при преодоляване на едни и същи денивелации по бързо възстановяване, по голям апетит. Физиологически, ако си направите кръвна картина, ще забележите, че нивото на хемоглобина се е повишило с поне 10-15%, броят на формените елементи, най-вече еритроцитите, се е повишил, хематокритът, съотношението между кръвната плазма и еритроцитите, се е повишил. В рамките на 1 два месеца придобитата аклиматизация постепенно започва да гасне, в рамките на 3-4 месеца се почва да изчезва и след около 6-8 месеца в организма ви не е останало много от изкачването и чувството, че сте бърз над 5000 ма, вече е валидно само за изминалите месеци. Личните ми наблюдения показват, че ако ходите веднъж на 3-4 години над 5000 ма, то едва ли ще почувствате преимущество от а, Нар. Остатъчна аклиматизация. Единственото добро, отпреди, ще, че вече имате представа как реагира тялото ви и какво се прави, ако нещо се обърка. В случай, че всяка година си причинявате поне веднъж по едно изкачване над 7000 плюсма, то шансовете да бъдете побърз в аклиматизирането следващата година са значително по-високи. Май голямо предимство ще имате, ако до 30 дни след изкачен висок връх пак се насочите към подобен такъв. Организмът ви все още ще помни, височината и лесно ще схване, че се намира отново в същите условия. Адаптивните процеси ще се включат бързо и в сравнително кратък срок, 3-5 дни, отново ще бъдете във върхова форма. Така с годините, ако периодично стресирате организма с височини над 5000+, м, със сигурност той ще запомни, как се включват механизмите за побърза адаптация. Височинната експедиционна памет е голямо предимство, което многократно ми е давало преднина пред други участници в дадено изкачване. Имало е експедиции, в които на 10-12 ден след пристигане в базовия лагер съм се чувствал готов за 8000 плюс мавръх. Седем като Акункагуа или Снали, съм изкачвал без големи проблеми и на петия-седмия ден от пристигането. Във всеки случай бързината и успехът на всяко изкачване се влияят от нивото, с което пристигаме на изходната точка за атака. Ако искаме да сме бързи и успешни по върховете, трябва да сме винаги в топ форма. Всяко прекъсване ни връща назад и на място причинява забавяне на аклиматизацията. Атаката най-ключовият момент от изкачването на който и да е връх е тактическата организация на финалната атака. Показателите, които можем да анализираме, са следните, приключила ли е аклиматизацията, за колко дни имаме прогноза за вятър под 60 м че осигурени ли са лагерите, храната и горивото достатъчни ли са? Всички ли участници в екипа се чувстват здрави и еднакво готови? В идеалния случай за атака на 8000 трябва да сте прекарали поне 15 дни в аклиматизационни сувалки над базовия лагер. Прогнозата и в най-добрия вариант никога не обещава повече от 1 до 3 дни, перфектно, време. Най-често подходящи за атака са няколко последователни дни, от които един или два са наистина мечтани като условия. Тръгването от базовия към штурмовия лагер се съобразява според бързината, с която се движите по маршрута. Обикновено се прескачат някои от долните лагери, като така се скъсява продължителността на атаката. В деня затръгване понякога може да вали сняг, да духа вятър и условията въобще да не изглеждат подходящи. Важно е да имате план и да се придържате към него, като го ревизирате според постъпващите данни за промяна в обстановката. Ако се налага изчакване с един ден заради нужда от почивка или влушаване на времето, трябва да изберете по нисък лагер. Штурмовият лагер, колкото по-висок връх катерите, толкова по-малка трябва да е денивелацията от последния лагер до върха. Стигнал съм до заключението, че катериали, нисък, 8000 до 8200 м, штурмовият лагер трябва да се намира на максимум около 70007100 м. По време на атаката на 8000 ник е опасно, ако имате да преодолявате повече от 1000 м денивелация. При атака на 7000 с височина до 7300 ма се чувствам спокойно при тръгване от лагер дори на 5800-6100 м е с 1201-300 ма денивелация в деня на атаката. Катеренето без тежка раница е много побързо и свободно, така че ако трябва да избирате, се насочете към по-ниските лагери за штурм. До тях се стига поне един-два часа по-рано, осигурява се повече време за почивка и като цяло спите на по ниско Разбира се, това въжи за бързи и технично добре подготвени катерачи. Денят на атаката, почивайки в штурмовия лагер, направете приблизителна сметка колко хоризонтални и колко вертикални метра ви остават до върха. Според вертикалната ви скорост на катерене, в идеалния случай между 100 и 200 маденивелация в час, Изчислете колко часа ще ви трябват, за да стигнете върха. Прибавете престоя на върха и предполагаемата продължителност на слизането и, ако се налага, коригирайте числата според моментното ви състояние. Часът за тръгване трябва да е съобразен с общата сметка, качване, престой, връх, слизане, плюс резервното време за забавяне по маршрута поради тежки условия, дълбок сняг, силен студ, силен вятър, загубване, прекадена умора или оказване на помощ. В най-добрия случай партньорът с когото се движите, се намира в същата или по-добра форма от вашата. Абсолютен автогол е да тръгнете с някого, който е значително побавен от вас поради слаба физическа, техническа подготовка или прогресираща болест, включително кашлица, гадене, неядене или бълка, колена, гърди, корем. Ако има проблемен участник, обсъдете положението в групата и направете вариант при който се движите с равностойни партньори или атакувайте соло. Колкото по-висок е върхът или атаката е по-продължителна, толкова по-уверени трябва да сте в вземането на това решение. Штурмовият лагер е мястото, където трябва окончателно да решите дали искате сигурен връх, или предпочитате да споделите момента на изкачването, триумфа или отстъплението с побавен приятел или гаже. Нощните атаки, движението през нощта винаги крие рискове от загубване, особено ако сте един от първите за сезона и към върха няма стари бамбукови флачета или следи от предишни партини. По време на първата ми атака на Макало през май 2016 нощта беше толкова черна, че едва като съмна, установих, че няколко часа съм катерил по склон, който не води точно към главния връх. Наложи се да слизам и да траверсирам около 300-400 м, за да вляза в правилния път. За корекция на курса загубих около 2 часа. След обеда към 3 все пак стигнах на 150 м под върха, но прецених, че няма да успея. Сутрешното загубване ми коства върха. След като решите с кого тръгвате, трябва да определите часа за събуждане. Следващата стъпка изисква да се отпуснете моментално и да направите всичко възможно, за да потънете в приятни мисли за дома, близките хора, за зелените гори, за горещия пясък, за топлото лятно слънце. В повечето случаи ще спите на пресеколки и с наближаване на ставането си ще се будите автоматично. При всяка подготовка за излизане имам планирана точно определена последователност на действията, които съм рафинирал за времето. Почти всичко ми е готово от предната вечер и приготвянето за излизане не отнема повече от 45 минути. Най-много време ми отнема да си обуя копките, без да скъсам дъното на палатката. След напускане на палатката започнете изкачването с равномерно, бавно темпо. Веднага след като влезете в крачка и ви дойде силата, увеличете скоростта и се старайте да я поддържате равномерна и бърза поне в първите 4-5 часа. Напънете се така, че през първите часове да реализирате възможно най-голяма денивелация и да постигнете най-висока скорост на изкачването. Ако са налични по трасето, запомняйте отличителни белези като камъни, стални ребра, бамбукови флагчета и други точки, по които ще се ориентирате на слизане, в случай, че видимостта се в уши. При катерен поснежен склон на всеки час взимайте GPS. точка. Пъртината ви може да се затрупа и напълно да изчезне, докато тръгнете да слизате. Не пропускайте периодично да се храните и да пиете топла течност. От време на време хапвайте и по едно лопче. С набирането на височина и приближаването на върха темпото ви е нормално да спадне. Периодично следете часовника си и правете сметка за оставащата денивелация и време до целта. Поддържайте някаква мисъл, напра, някакви сметки, броене на крачки. Оценка на разстояния – в мозъка ви, така че да намалите възможността от халюцинации. Студът като мотиватор, колкото по-голямо е разстоянието до върха и колкото по-висок е той, толкова повече време ще ви трябва, за да го искачите. Знам, че съм бърз и дори на най-сериозните и високи върхове не съм тръгвал преди полунощ. Неката е спухен костюм и почти винаги ми е студено, докато се изкачвам, особено през нощта. Предимство от полекото облекло са, по малък обем и тегло, всичко се побира в една 60 минус 65 раница. Може да ги носите навсякъде, не само в деня на върха. Не чувствате ограничения, сякаш се движите в скафандър. Студът ме стимулира да се движа по-бързо и само веднъж, на Анапурна съм изпадал в трудно контролируемо треперене. Единственото спасение, за да увелича скоростта, съответно топлината в резултат на движението. Беше бързо да започна слизане. Отказах се от атаката и слязох надолу. Стоплих се, починах известно време и качих върха на втория опит. Върхът, в случай че до 14 ч, следобед не сте стигнали до върха, направете преоценка на оставащото разстояние и разгледайте метеорологичните условия. Ако времето е обещаващо добро, може да продължите катеренето до около 16 ч. Последните метри до върха са винаги много емоционални. Изминавате ги триумфално и след месеци тренировки и напрегнати последни дни най-сетне разбирате, че сте успели. Обикновено сте доста изтощен, за да скачате или викате. Просто сте горе, отпускате се и с огромно облегчение и чувствате, че най-накрая сте свършили по голямата част от задачата. Ако имате късмет и оцелите хубаво време, вятърът е под 40 м че и видимостта е добра, значи ще прекарате горе поне 45 минути до 1 час. На върха обикновено се почива, и яде, пие течност, разглежда се целият хоризонт във всички посоки. Обаждаме се по радиостанцията или сателитния телефон. Най-много време обаче отнема фотографската документация на изкачването. Задължително трябва да снимате панорамата във всички посоки, да заснемете детайли от връхната точка, флагчета, камъни, пирамиди, Три ноги и склоновете надолу отново във всички посоки. Най-важни са снимките, на които трябва ясно да се вижда, че точно Вие сте на върха. 25. Предизвикателството с по-голямо. Ако сте сами и се налага да организирате всичко с самоснимка, в идеалния вариант в камерата Ви се контролира с дистанционно 26 и, и тогава проблемите Ви намаляват значително. За Статив се ползва камък, раница, копаледи или сняг. За да съм сигурен в качеството на снимките, последните години си нося портативен селфистик и на едната щека съм монтирал винт за завиване на камерата. Това е най-удобният вариант. Видеото става все по задължително доказателство, че сте на най-високата точка, така че една 360 градусова панорама няма да ви е излишна. Слизането. Ако сте опитни с техниките за слизане и сте запазили добър резерв от сила, спускането до штурмовия лагер трябва да отнеме около 40-70% от времето за качване, Е. Ако се качите за 10 часа, трябва да можете да слезете за между 4 и 7 часа. Обикновено се слиза по стъпките или партината от изкачването. В случай, че условията и количеството сняг позволяват, серпентините се секат напряко. Все по-малко от съвременните алпинисти разчитат само на инстинкта и звездите за намиране на обратния път. Независимо от времето, аз винаги взимам GPS точки на поне 5 места по трасето към върха. Ако имам достатъчно батерия, задължително прави и тракт на маршрута. В годините, когато не бяхме екипирани с миниатюрни GPS и в часовниците, винаги съм имал съмнения, че ще успея да намеря правилния път за връщане. На няколко пъти съм се губил и едва съм си намирал лагерите. При дълги изкачвания прибиранията винаги стават на границата на светлото и нощта. В палатката едва имате сили да направите една супа, след което задължително трябва да изпиете поне един аспирин. Страховете скоро след като започнах да навлизам по-дълбоко в планините, осъзнах, че макар да е дисциплината, която най-много ме влече, височиният алпинизъм всъщност е бил и си остава лотария коя го живота животът или части от тялото ти. От друга страна, ми стана ясно, че славата посмъртно не топи, а болката в сърцата на близките и приятелите остава завинаги. През юли 2009, шест дни след като са Боянов, Николай Петков и Николай Вълков бяхме направили първото българско изкачване на гашер Брумай, 8068 м. Се озувах на не повече от 80 ма от най-високата точка на съседния гашер в Рум 2, 8035 ма. Бях сами най-близко намиращите се хора в планината бяха много далеч от мен. За да разчитам на помощ. Върхът беше примамливо близо. Вятърът от към Китай беше силен и ме повали няколко пъти. Докато правех опит да тръгна по острия ръб. Пропастите от двете страни ми се сториха гигантски, хвана ме мезграх. Усетих несигурност и отстъпих. Върнах се въпреки изкушението да направя последните крачки. Не исках да ставам втората жертва за сезона на този връх. Първата среща се замръзнал труд в зоната на смърта на 8000 плюс +ме е винаги стряскаща. Някои от тръгналите наистина нямат късмета, умоляват се, падат и просто замръзват. Във връхния купол на Еверест, на метри от пътеките, тръгващи от Южната, Непалска и Северната. Сибетска, страна на върха, лежат поне 20 жертви. Всички минават покрай тях и десетките публикувани снимки ги превръщат просто в обекти от пейзажа. Най-често близките на тези хора нямат възможност и воля да организират смъкването на телата до базовия лагер, въпреки че съществува такава възможност. Понякога обаче мястото на смъртта е толкова опасно, че и дума не може да става да се организира акция по свалянето. Смятам. Че телата на загиналите нямат място край партината към върха и категорично не трябва да остават там. Най-честата практика е погребването в ледниковицепнатини. Телата се увиват в големи платнища и се спускат, за да бъдат погребани в дълбоките бездни по склоновете. Свалянето с носачи е скъпа процедура и малцина роднини си позволяват да платят високите такси за тази операция. Поемайки към върховете, нито един от нас не трябва да тръгва с мисълта че там ще умре или ще остави нещо от себе си, черните мисли трябва да се замразяват още в мига, кога го минат през мозъка. Съзнанието ми в планините никога не е било обременено от потенциалните възможности, вероятности или предположения за черен край. Просто гледам да стъпвам внимателно, да спазвам правилата и никога да не преминавам границата. Рискът започва там, където свършват възможностите ни. Водещ граничител за безразсъдните решения в планините винаги е бил страхът. Това е едно от най-полезните качества на опитните алпинисти, което аз целенасочено продължавам да развивам и поддържам. Добавена стойност експедицията К2200544 завърши без връх. Аз и Дочин успяхме да стигнем до около 8150 -ма височина по маршрута, което си остана най-високата точка за сезона по склоновете на к въпреки наличието на силни екипи и многото опит и тази година върхът не допусна никого до себе си. Освен натрупването на опит за организиране и провеждане на самостоятелна клубна експедиция в Каракорум, повечето от участниците успяхме да свършим и много допълнителна работа, свързана с професионалните ни интереси. Дульчин се уме да събере и систематизира данни за сатурацията на кислорода в кръвта и сърдечната дейност на всички участници по време на трекинга в базовия и във височините лагери, до 8000 м през периодите на покой и възстановяване. Данните бяха използвани за подготовката и защитата на дипломната му работа в Национална спортна академия през ноември 2005. Дъръм успя да проследи промените в антропометричните параметри на българските участници тегло, телесни мазнини, мускулна маса и функционални показатели, данни за треснираността, преди, по време и след експедицията. 13 резултат бяха анализирани влиянието на голямата надморска височина върху алпинистите и процесите, съпътстващи височинната адаптация. Аз като зоолог събрах на 330 екземпляра от високопланинската безгръбначна и гръбначна фауна между 2200 и 5500 и около 60 образеца от флората в района на базовия лагер – 5000 5200 м. Предварителната обработка на събрания материал показа наличието на около 5 нови за науката вида животни от групите паяци, полутвърдокрили, един вид беше дори описан на моето име Скиртателлос Петров Айсимов 2006 и правокрили насекоми, Стоношки и псевдоскорпиони. Целият събран материал е депозиран в колекциите на Националния природонаучен музей при Прибан и научното му обработване продължава и до днес. В идеалния вариант, тръгвайки на експедиция, освен върха, вие трябва да имате поне още една мисия. Работата по събирането на данни за втората мисия ще ви държи будени и на штрек, ще ви разнообрази ежедневието и ще ви предпази от отпускане и леност. С върх или без, вие ще се върнете у дома с допълнителен материал, медицински данни, снимки, биологични или геологични материали и т.н в който може да се оправдаете пред спонсорите, медиите или дори пред себе си. Местата около върховете са толкова уникални, че е просто грехота да се върнете само с спомени и съзърцевание на изгреви и залези. Задължително добавете допълнителна стойност към вашата експедиция и се върнете с интересни данни от района. Някои принципни особености предвид това – ме изкачвам далечни и високи върхове, разположени най-често в национални паркове или защитени зони, аз си поставих ограничения за произхода на парите, с които реализирам целите си. Категорично отказвам и не се предлагам на фирми, производители и търговци на алкохол, тютюн, борива, както и на такива, които по някакъв начин ръководят или участват в проекти за унищожаване на дивата българска природа. Следвайки принципа, так е имбат Bad Pictures, a Love Notting Bad Four Prints, Kill Notting Bad team. всички ние, които се занимаваме с катерене, алпинизъм, планинарстване, ски, сноуборд, спелеология, парапланеризъм, рафтинг, каякърстванс, ветроходство, гмуркане или байкинг, трябва да използваме ресурсите на дивата природа такива, каквито са без вмешателство, без вреждане, без да ги променяме. Ето защо не трябва да правим компромиси и да ставаме съучастници, като с успехите си волно или неволно повдигаме имиджа на опетнени компании, фирми и банки. На пазара в България има достатъчно звезди от други браншове, които покорно, съзнателно или несъзнателно изпълняват всички техни желания. Силата на нашите малки общества ще става все по-голяма, ако сме едини и активни в позициите си на всички проблеми, касаещи опазването на ресурсите, от които храним нашите души и същност зелените гори, белите планини, чистите води и бурните ветрове. Благодарности и развитието и израстването ми като катерач и алпинист нас биха били възможни без помощта и вдъхновението, което съм получил от десетки приятели и партньори с които съм катерил през последните 26 години на скали или в планините. Изказвам специални благодарности за споделения опит и знания на Дучин Боянов за всички незабравими преживявания по скали, ледове и високи върхове, за приноса му в развитието на княжеския подход към върховете, както и за инициативата в създаването на СК вертикален свят. Румен Радев за десетките съвместни тренировки, преходи, траверси, катерения, Споделени анализи и проучвания, свързани с експедиции или клубни прояви. ДОЦ Петър Берон и ДОЦ Владимир Бешков, който като золози търсачи изкачват редица високи върхове и вулкани по целия свят, донасят уникални образци и продължават да вдъхновяват млади изследователи, че в планините освен да се катери винаги има и какво да се проучва. ДОЦ Санги беше в който през 1992 без да ме беше виждал на занимания по туризъм, завери студентската ми книжка, след като разбра, че заминавам за алпите, а през всичките следващи години никога не ми е отказал информация за историята на българския алпинизъм и изправка за изкачванията на българи в планините по света. Дъра Любомир Младенов за компетентните медицински консултации, проведените функционални изследвания. Анализи и справки във връзка с подготовката и възстановяването от експедиции. Петър Атанасов за стотиците публикувани статии и десетките преведени и издадени книги по алпинизъм, от които сме се вдъхновявали и учили. През февруари 1993 Петър редактира и публикува във Вестник, Ехо, първата ми статия за катарачното ни пътешествие с София Фотева. Николай Петков за предадения богат опит в планирането, организацията и ръководенето на експедиции в големите планини. Дърнели Огнянова и дърът Теодор Ели Лили -ли -ли България, за финансовата и духовната подкрепа през всички тези години и съвместна работа. Деян Петков за многостранната компютърна помощ и прогнозите за времето, които правеха планирането на атаките ми много поточни и значително повишаваха шансовете ми за успех. Георги Филипов и Велислава Попова Дневник, Би, които вложиха достатъчно усилия, така че информацията за подготовката и хода по експедициите ми достига да на време и качествено до всички заинтересовани страни. Екипите на магазините за катеръчна и трекинг екипировка, стената, АЛПИ, екипировка и ХАСО за всички доставки, съвети и усилия да заминавам винаги с най-доброто налично при тях. Председателите и членовете на управителния съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм в периода 2001 2016 г, както и на изпълнителния секретар Дора Маринова за цялостната организационна подкрепа за реализация по с ми проекти. Дълбоко признателен съм на всичките ми катерачни и експедиционни партньори, с които съм направил първите стъпки. Мръзнали сме заедно по височинните лагери и ледопадите или сме катерили по Алпийските стени в България, Алпите и Доломитите – Младен Динков, Петя Колчева, Валерия Цолова, Димитър Цолов, Никола Леваков, Владимир Владов, Марин Митинов, Михаил Михайлов, Огнян Дуларов, Светослав Терзийски, Милена Михайлова – Николай Вълков, Христо Христов, Явор Панов, Кшищов, Кочмърск, Иван Марковски, Димитър Мишев, Виктор Стефанов, Петко Тотев, Иван Темелков, Тихомир Стоянов, Теодор Атанасов, Иван Томов, Жеко Вътев, Милкана Русева, Станимир Желясков, Иван Грузданов, София Фотева и Янко Голомехов. Успехите и върховете не биха имали никаква стойност, ако се завръщах в празна къща така че приносът на семейството ми Радослава Ненова. И Явор Петров, Тея Петрова, сестра ми Александра, дядо Боян, баща ми Петър и майка ми Ангелина, е огромен и безценен. Те всички знаят, че ако не изкачвам върхове и планини, просто няма да съм аз. Със сигурност всеки път ме изпращат със свито сърце и се радват, когато всичко се развива добре и се връщам на време. До сега никога не са ми казвали «Не заминавай» или «Няма да се справиш». С цялото си сърце искам да им дам същата смелост и всеотдайност да преследват това, което ги вдъхновява и прави силни. Само за последната година Ради вече има четири успешно завършени ултрамаратона. Явор редува успехи и загуби в младежките групи на Теклондото, а те я завършва с отличен успех средното си образование в Швейцария. Не съм поет, за да мога да предам всичките чувства, които изпитвам към тях, но знам, че благодарностите, облечени в думи, не топят, когато съм далеч. Приложение Приложение 1, изкачени върхове на 5000 ма, 2000 г. Приложение 2, Българска федерация по катерене и алпинизъм, кратка история и съвременно състояние. Българският планински клуб е очреден на 19 ноември 1929 и от 18 ентусиазирани планинери, възпитани и израсли като членове на Българското туристическо дружество и Юношеския туристически съюз. Целта на новоочредения клуб е формулирана в член 2 от устава му да работи за пълното завладяване на българските планини и прилагане в тях на истинското планинарство от страна на членовете му. За постигане на целите членовете на клуба са планирали осъществяването на високопланински излети, на заслони и хижи, изнасяне на стаски по въпросите на високата планина, издаване на карти и други трудове за планината, в това число и годишник на клуба. Уставът е демократичен и в него няма политически или народностни ограничения за членство. В него могат да членуват всички добри и изпитани планинци на 21 години, без различие на народност. Знатката на клуба представлява планински връх, на който е изобразен ледокоп символ на алпийската воля, и въже. Тя играе ролята на членска карта и, член, който се лиши от нея, губи правото си на членство. През 1935 организацията става член на Международната федерация по катерене и алпинизъм, 1 през годините името на клуба е сменено многократно. Български алпийски клуб 1934. Централен комитет по алпинизъм 1946. Републиканска секция по Алпинизъм 1949. Комитет по алпинизъм към БТС. 1957. Отдел Алпинизъм към БТС. 1959. Републиканска комисия по алпинизъм. 1963. Българска федерация по алпинизъм. 1972. Български алпийски клуб. 1990. Федерация на българските алпийски клубове. 2001. Българска федерация по катерене и алпинизъм. 2007. По-настоящен БФК осъществява своите дейности под шапката на Министерството на младеща и спорта. Федерацията администрира развитието на българския алпинизъм, спортното катерене, леденото катерене и ския алпинизма. През 2016 в БФК членува 33 спортни клуба от цялата страна и общият брой на членовете е около 750 души. Още за историята на БФК, годишен календар на спортните прояви в страната и чужбина. Резултати от състезания и много полезни документи, правилници и наредби за дейностите ни може да прочетете в сайта на Федерацията АЧПИ, бивка, ОРК, използвани източници на информация БШЕВСА, 1981, към висините, медицина и физкултура, София, 108, БШЕВСА, 1998, големите върхове на Памир, Тяншан и Хиндукуш. Форест – 195 са, в шеф 2004 Върхове летопис на българския алпинизъм 304 са, беше в 1998 българските 8000ници Матърхорн Габрово 137 Бояновда 2008 Географски особености на планините и специфичното им влияние върху алпинисти и туристи Спорт и наука 5 и София Колевса, 1984, Първопокорителиц, Медицина и физкултура, София, 135, Младенов, 2015. Влияние на голямата надморска височина върху функционалните показатели при алпинисти. Спорт и наука, 3, 100 и 11, 116, 11, Младенов, М. Михайлов, 2007. Характеристики на участници във височина експедиция и нейното влияние върху антропометричните показатели. Спорт и наука, извънреден БР, 4, 83, 90, Петков, 2, 1985, от Матърхорн до Еверест, Медицина и физкултура, София, 131 са. Петров Б, 2, Петков, 23 август 2001. Хронология на експедиция, Броуд Пик, Адж Пи, Тимбин Боити, Ком, Сим Сторио, Инсикс, Пи, и еднакво неос амперсанд тип и еднакво юсер амперсанд фунс еднакво дисплей амперсанд план еднакво син амперсанд сит еднакво 4 Петров Ба 2004. Стъпка по стъпка към високото на небе. Капитал Лигът, 9, 24 4, 25. Petrov, B, 2004. Аляска от Тичи Поглед. Капитал Лигът 40, 22, 23, Петров Б. 2004 покриват на Европа снежни виелици в края на август. Капитал Лигът 50, 26, 27, Петров Б. 2004 към три континентални първенци Акункагола, Макини и Елбрус за 8 месеца през 2004-75 години ФБА, къл и Кълиобилен сборник. Фабер. 56 65 са, Петров Б. 2008. Хан Цънгри Господаят на небето. Одисей, 4, 79, 66, 69. Петров Б. 2009. Господаят на дъжда. Одисей, 7, 94, 75, 80. Петров Б. 27 януари 2015. Добри практики за практикуване на катерене и алпинизъм, съобразено с опазване на биологичното разнообразие, Ачпи, Балкани, Орк, Скалиот, Контант, Иллауадс, 2014, 1, Би, Петров, Гуд, Климбин, Престикес, Би, 20152, Тев, Петров, Ба, 22 април, 2015. Съвременният алпинизъм вече не разчита на звездите. Списание 360 Ачпи. 360 МАК, БИ, Постса, 44423 Петровба, 7 януари 2016. Хималайски тест на Ви и Ачпи Бол. Garmin B процент D 1% 85% D 0% B 8% D 0% B C процент D 0% B 0% D 0% B B процент D 0% B 0% D 0% B 9% D 1% 81% D 0% B 0 8 1 0 5 1 1 B 0 1989 завладяване на планините медицина и физкултура София 269 за 1989 Свирепа арена. Медицина и физкултура. София. 219. Информационен мюлетин за изкачвания на българските алпинисти у нас и в Чужбина през 1991 г. БТС. Български алпийски клуб. София. 1992. Върхове. БР. 1. Октомври. 1998-60 години алпинизъм в България. Медицина и физкултура, София, 1989-70 години и алпинизъм в България. И Ети София, 1999 1975 години и Федерация на българските алпийски клубове. Хаус, С. Е. Джонстон, 2014. Трайнин Фортхе Нео Алпинизм, Еймана Алфортхе Климпар от Вантура, Калифорния, Петагония Букс. 464P, Туигат, МП, Джейк Мартин, 1999, Икстрем Алпинизм, Климбин Лигът, Фест, Анди Ай, 238 п Африка Прон, ПИ 2008, Айгаутитути Тутисопода. Арачните Анди Мариепуда и Интхяотуарут, Булеска и е на първи, Пансов Пуплис Херс, Натилна Мусумов, Нетурала Истори. България на Кадамайовски Енкес 556 Пи, Саут, Джи 1987, Инситс андиотфер брата Анималс колоктът е тай кълтито десинфер Ланзори Африкан джурнал офикологи 25, 2, 95, Алоан, Ай, 1991, Гуито Мунткъния Анди Килиманджаро, Тхе Мунта ин Регал Пресес, Нейрубай, 284 пи, Хималай и Непал Хималайски университет, Медицина и физкултура, София, 1988, 124 са, Мани, М.С. 1968. Икологи анди баю географи оф айк Сар ситс. 4. Антумол, четвърти, ви Джункенви, Поплисхерст, Хеаго, 527 пи. Пакистан и Каракурумки Еуколски. Първи 1997. К. 2 Анди Нордхерн Баутуромустаг. Експи Ел, Ело, Дивайк. Едно едно Шао и. Б. Шео. 1993. Пакистан треки, буите и Малием Каракура Мандия Андукуш. Тхейпо компани. 420 p Шао, 1 и. Шао, 2013 Прекингуит от Хекаракурам, Андия, Индукушов, Нордферн, Пакистан. Вангуард Букс, Лахур, 429П, Памир и Тяншан Рацеква и, 1975, 5 Вершин с СССР, Ист, Узбекистан, Ташкент. 170, задни курици, текст, първите 7, 7, и Наръчник за изкачване на високи върхове Боян Петров отговорен редактор, Ралица Николова коректор, Марияна Пиронкова предпечат, Емил Бонев българска. Второ издание формат – 166090 60, 90 печат Николи, 18 издателство, Вакон, София, 2017 Ачпи, 4 ИТ, МАИ СБН 978619730086 Всички права на изданието са запазени за Вакон ООД. Вакон 0, Вакон, бивакон над Вакон, би първите 7, 7 по 8 000, 2000 и 1, 2, 0 2016 Когато приключението е закодирано в дъвна, къ, то, а се е превърнало в естествено продължение на ръката, единственият възможен път е нагоре. С успешната атака на Наша Парбът през 2016 жадният за нови височини Боян Петров вече е стъпвал на 8 от най-високите върхове на планетата. Постижение! което прави овенчаването на България с престижната хималаска корона, изкачването на всички 14-то съмхилядника поблизо от всякога. Но как се оцелява толкова дълго насред пейзаж, изпъстрен с невъобразими скални отвеси и бездънни цепнатини, където просто няма място за грешки? Как едно 17 годишно момче, мечтаещо за гигантите К2 и Канчензиунга от книгите на Джо Таскър, ще се научи да преглъща умората и болката, да кръщи, не, в лицето на болестта. В първите 7, Боян разказва за изпитанията, провалите и успехите, които съпътстват изкачването на първите 7X8000, формирали го като отличен катерач и лидер. Книгата е своеобразен ръчник за изкачване на високи върхове, в който детайлно се описват физическата подготовка и организацията, предшестващи експедициите към върхове над 7000 метра. Авторът не е професионален опинист, а изследовател зоолог, който се умява да приложи научния подход на всяка крачка от избора на връх и стил на изкачване. Изграждането на тренировачен режим, привличането на спонсори, подбора на подходяща екипировка. Определянето на хранителен режим по време на експедициите. Прекосете континенти и вертикални граници заедно с един от водещите опинисти на България, който ще ви покаже, че непостижимите цели са самопоредната иллюзия на ума. Над 5000 метра, 2016 на Мдопарбат. 8126 и ма, 2016 ма 8485 ма, ай и 2016 на напор на 1, 8091 ма, 2015 ма на и ма, 2014 к 2, 8611 ма, 2014 брод пик, 8047 ма, 2014 Кънчензунга. 8586 2010 Исмаил Смайл Сомони, 7495 2010 и Корженевская, 7105 2009 и Гашър Брум 2, 8035 до 8020 2009 и Гашър Брумай, 8068 -ма, 2009 Маунт Кения. 5199 ма, до 5050 ма едно 2009 маргарита, 5109 ма, 2009 килиманжаро, 5895 ма, 2007 кантангри, 6995 ма, 2004 елбрус, 5642 ма, 2004 макини. 6195-ма, 2004-а 6962-а, 2003 Ленин, 7134-а, 2001-а Демавент, 5671 за автора. Завършил е Софийския университет с Климент Охрицки, със специалност екология, и от 1998 на сам работи в Националния природонаучен музей при Бан. Участвал е като експерт по прилепи, земноводни, влечуги и пещерна фауна в над 50 проекта за оценка на фаунистичното разнообразие в национални и природни паркове, резервати, защитени местности, природни забележителности и зони от екологичната мрежа на Тура 2000 -ден». Като биоснелеолог е проникнал в над 450 пещери и пропасти в България, Албания, Гърция, Македония, Черна Гора, Косово, Хърватска. Турция и Китай, откъдето е събрал над 20 нови за науката вида животни. Автор е на десетки научни и научно-популярни статии, експедиционни пътеписи и тестове на екипировка. Извън България Боян е участвал в на 10 зоологични пътувания и 18 тълпийски експедиции в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка. Когато през юли 2016 достига Нънгапарбът, той става българският височинен алпинист с най-много изкачени върхове над 8000 ма, общо 8. На 4 от тях, Канчен Зюнга, Манасу, Гашер Брумай и К2, прави първо българско изкачване. През 2014 и 2016 успява да изкачи 3-8000 къса по-малко от 100 дни. Всичките му изкачвания са реализирани без използване на кислородна маска и без помощта на височини носачи. Носител е на редица високи отличия, сред които годишна награда на Българската федерация по катерене и алпинизъм 2014-2015, награда за цялостен принос от Българския Хелзински комитет 2016, награда за лидерство на Арфард в България 2014, медал. Алеко на Българския туристически съюз 2014, спортен и кар, за най-впечатляващо представяне 2014, награда «Спортист на годината» 8 място 2014, 9 място 2015, 7 място 2016, номинации за «Мъж на годината» 2014, 2016.